Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Скот Юрек и Стив Фридман И и Тичай – моето невероятно пътуване към бягането на дълги разстояния. На моите родители, които първи ме научиха да правя нещата добре, и на всички, които ме научиха да правя нещата още по-добре. Бележка към читателя: в книгата си представям своите собствени проучвания и идеи. Надявам се, че те ще ви вдъхновят, за да извлечете максимума от себе си и от живота, но все пак не забравяйте, че аз не съм медицинско лице. Използвайте тази книга, но помнете, че тя не е предназначена да замени консултацията с лекар. Нито аз, нито издателят ми можем да носим отговорност за каквито и да било нежелани реакции. Проистекли пряко или непряко от информацията, съдържаща се в тези страници. Казано по друг начин, ако решите да пробягате 215 в долината на смъртта, без значение кои от съветите ми ще следвате или няма да следвате, вие действате на своя отговорност. Духом обаче аз ще бъда с вас. На всяка крачка, отвъд крайното изтощение и отпадналост можем да открием сила и лекота, за каквито не сме и мечтали. Никога не сме се възползвали от тази сила, тъй като никога не сме преминавали една определена граница. Уилям Джеймс, американски психолог и философ, увод. Бях срамежливо дете с високо кръвно налягане. След време се превърнах в слабича юноша. Другите деца ме закачаха, наричаха ме Пиои. Пиои – хърман, популярен комичен герой от 80-те години на миналия век, въплътен от Пол Рубенс. Пио и Хърман ексцентрично дете с стънчени, женствени маниери бъ, Не бях най-бързият бегач в училището, не бях и най-силен, нито дори най-умен. Бях най-обикновено дете, но мечтах за нещо, което дори не можех да назова. Бях като всички, по нищо не се отличавах. Докато един ден не направих откритие. Няма да ви разказвам басни за вдъхновението и вярата. Няма да ви обещавам, че ако искате да сбъднете мечтите си, е нужно само да си вярвате. Аз ще ви покажа с конкретни примери как се промених корено и как вие също можете да се промените. Можете да успеете, независимо дали тренирате за маратон, или тичате само през уикенда, дали сте пловец, или велосипедист, дали сте в добра форма, или имате излишни килограми. Знам, защото аз самият успях. Историята на моя живот ще ви прозвучи много познато на поотношение на подробностите, освен ако не сте се озовавали проснати по очи в долината на смърта, а заради стремежа към успеха. Това е историята на всички хора, които някога са се чувствали в безисходица, на всички, които са мечтали да постигнат нещо повече, да бъдат нещо повече. Преди няколко години аз се почувствах в безисходица. Намирах се на едно от най-горещите места в света. Тук ще започне разказът ми. Тук ще започне вашата история. Първи, някой, Бъдуотър, 2005, най-добрият начин да се измъкнеш от едно място е да минеш през него. Робърт Фрост, американски поет. Мозъкът ми беше пламнал. Тялото ми изгаряше. Долината на смърта беше изсмукала силите ми и сега се опитваше да ме изпържи. Хората от екипа ме подканяха да се надигна, повталяха, че вярват в мен. Но аз едва долавех гласовете им, повърнах, а после на светлината на фенерчето, завързано за челото ми, видях как тъчността се изпари почти толкова бързо, колкото бързо беше плиснала върху напечената настилка. Беше 11 часа през нощта, температурата беше 40, изпепелеващата жега ме съсипваше. Това трябваше да е моят миг. Това беше моментът, в който винаги успивах да открия скритите си запаси от воля каквато другите не притежаваха, и да събера сили, които да ми помогнат да преодолея разстояния и да достигна скорости, непостижими за останалите състезатели. През онази нощ обаче, докато се пържех, проснат на земята, единственото, което си спомних, беше една телевизионна реклама от моето детство. Първо виждаме нечия ръка, която държи яйце, и един глас казва, това е твоят мозък. После ръката счупва яйцето и когато то започва да цвърти в нагорещения тиган, гласът казва: А това е твоят мозък, когато вземаш наркотици. Видях тази картина върху горещото нощно небе и чух безплътния глас. Помислих си: Това е моят мозък на състезанието, Бадлотър. Бях пробегал 13 км в местност, където други бяха загинали, ходейки, и ми оставаха още 104 км. Казах си, че в този момент трябва да оставя зад гърба си всички съперници, които са били достатъчно глупави да ме следват през първата половина на трасето. Всъщност бях застанал на стартовата линия с идеята да подобря рекорда на състезанието и изобщо не допусках, че може да не съм прав. Сега обаче не вярвах, че ще успея да завърша. Имаше само едно решение да се надигне и да продължа напред. С каквито и беди да съм се сблъсквал в живота си, отговорът винаги е бил един и същ, не спирай. Дробовете ми и е можело да се задъхват за кислора, мускулите ми да изнемогват, но аз винаги съм знаел, че спасението е в разума ми. В други случаи уморените ми сухожилия са плачели за почивка, Плътта ми е моляла за милост, но аз съм продължавал да тичам благодарение на съзнанието си. Но не и този път. Какво се беше случило? Бягането е моят живот. Обичам да тичам, до голяма степен бягането това съм аз. В спорта, който избрах за свое призвание, професия, страст и непогрешим, но безпощаден учител, то е моят отговор на всички предизвикателства. Аз съм бегач на свръхдълги разстояния, което ще рече, че се явявам на състезания, по големи от маратон, 42195 м. На практика обаче аз бягам и печеленът превари от поне 80 ма, 50 мили ПРА, най-често по 160 КМ, 100 мили Б, ПРА, а понякога по 220 минус 240 КМ. На някои бягания съм бил водач на колоната от начало до край. Друг път съм оставал назад за известно време, след което съм вправил всичките си сили. Защо сега стоях край пътя, повръщах и не можех да продължа. Успехите ми нямаха значение. Познати ме бяха предупредили, че това състезание 217 кма през долината на смърта е твърде дълго и не съм дал на тялото си достатъчно време да се възстанови от последното бягане. Едва две седмици по-рано бях спечелил Западните щати, тежко, но престижно състезание на 160 кма. Много хора казваха, че диетата ми от 7 години ядях само растителна храна няма да даде нужните на тялото ми сили. Никой не се досети какъв всъщност беше проблемът, бях подценил самото състезание. При някои състезания побягане на свръхдълги разстояния трасето криволичи сред равнини, покрити с девствени гори, покрай звънки потоци и поляни, обсипани с диви цветя. Някои състезания по бягане на свръхдълги разстояния се провеждат по време на меланхоличната студена есен, а други през освежаващо прохладната ранна пролет. Има и състезания като това, което ме надви. Истинското му име е «Ултрамаратон Бадуотър». Състезателите го наричат «Бадуотър-135». Повечето състезания по бягане на дълги разстояния съдържат в наименованието си число, което показва дължината на трасето, измерена в мили. Дължината на трасето на състезанието «Бадуотър» е 135 мили, или 273 кмб, пр. а на мнозина е известно като «Най-тежкото състезание по бягане в света». Аз обаче не бях взел тези приказки на сериозно. Мислех, че съм бягал на потежки трасета, че съм участвал в много подръзки и потрудни състезания. Тичал съм в сняг и дъжд, печелил съм над превари в отдалечени краища на света. Катерил съм се по скали и по четири хилядници, спускал съм се по каменисти полета, прекосевал съм ледени потоци. Бях свикнал с патеки, по които и Елен би се спънал. Вярно, маршрутът на Бадуотър минаваше през долината на смърта, а състезанието се провеждаше в най-горещите дни на годината. Според местната легенда, една година фирма производител на обувки раздала маратонки на всички състезатели, но подметките се разтопили върху напечената земя. Но това бяха само приказки, нали така? Бъдлотър се провеждаше в най-голямата жега и маршрутът беше по дълъг, отколкото на повечето състезания, на които се явявах, но колкото и трудно да беше състезанието, поне беше еднообразно. Бях свикнал с състезания при тежа терен и неприятен климат. Има състезания по бягане на свръвдълги разстояния, които будят не само възхищение, но и страх. А «Бадуотър» – истината е, че мнозина сред най-талантливите и известни бегачи на свръхдълги разстояния никога не са се пробвали на «Бадуотър». Долината на смъртта звучи зловещо, ако не е и фатално. Сред елитните бегачи на свръхдълги разстояния обаче легендите за опасности и смърт не са нещо необичайно. Ние, бегачите на свръхдълги разстояния, обичаме приказките, но не се задълбочаваме в тях. Не можем да си го позволим. Не, че не бях подготвен. В моята работа недостатъчната подготовка е равносилна на самоизтезание. Бях си купил промишлена разпръсквачка, така че хората от екипа ми да ме обливат с вода на равни интервали от време. Бях облекал специално създадените топлоотразителни панталони и тениска от Brooks Sports, американска фирма за производство на спортни обувки и екипировка за футбол и бягане бр. През първите 6 часа на състезанието пиех по 1,7 лъвода на час, това са цели три велосипедни шишета. Тези мерки обаче трябваше да предпазят тялото ми. Никоя промишлена разпръсквачка не би могла да предпази разума. А за един бегач на свръхдълги разстояния разумът е поважен от всичко. За да бяга на свръхдълги разстояния, човек трябва да е напълно уверен в себе си и в същото време да е много скромен. За да станеш шампион, трябва да вярваш, че можеш да разбиеш конкуренцията. Нужно е обаче да съзнаваш също, че ако искаш да си пръв, трябва да дадеш всичко от себе си, тъй като невниманието, отпускането и дори една единствена погрешна стъпка могат да доведат до поражение или до нещо още по-лошо. Дали не бях твърде самоуверен, дали не ми липсваше смирение? В началото на състезанието, на 27-я километр, един моряк. Който се беше отказал, ме поздрави, когато минав покрай него. Беше ме познал. Друг бегач, ветеран от състезанията по бягане в пустинята, се отказа 50 50 на километра по-късно, след като урината му стана тъмна като кафе. Той също ме беше познал. Нито известността, нито предишната ми самоувереност обаче можеха да ми помогнат сега. Към момента водач беше Майк Суини, 50-годишен Лотман и гмуркач. Следваше го 48-годишният върк Холк, летищен товаръч от Канада, кой обичаше да цитира Фридрих Нитше. Спортните журналисти ме наричаха истинския победител. Но дали бях такъв? Дали не бях просто някакъв позор? Всеки от нас понякога си задава въпроси. Човешко е да се питаме защо попадаме в определени ситуации и защо животът ни поставя препятствия. Само светците и заблудените души приемат всяко страдание като предизвикателство и всяка загуба като жестока благословия. Знам това, знам, че съм избрал спорт, свързан с дълги периоди на изнемога, знам, че при към едно малко и разнородно общество от мъже и жени, където статусът зависи изцяло от издържливостта. За мен и за моите събратя бегачи на свръв дълги разстояния, халюцинациите и повръщането са като петната от трева за бейзболистите. Охлозванията, черните нокти на краката и обезводняването постоянно съпътстват хората, които се състезават на 100 150 и повече километра. Маратунът е приятно въведение, време да помислим върху недостатъците си и да ги изгладим. Краката на бегачите на свръх дълги разстояния често се покриват с такива страшни мехури, че те изтръгват ногтите си, за да облегчат напрежението. Един бегач се беше подложил на операция по отстраняване на ногтите на краката преди състезание за всеки случай, за да не му се налага по-късно сам да прави това. Схващанията не заслужават внимание, светкавиците са само част от пейзажа, освен ако някоя не падне толкова близо до теб, че косата и космите на ръцете ти да се изправят. Главоболието, дължащо се на надморската височина, е нещо толкова обикновено, колкото и потенето, и никой не се занимава с него. Изключение прави случаят, в който един бегач на състезание в Колорадо умря от мозъчна аневризма. Бегачите или не обръщат внимание на болката, или я приемат, а в някои случаи я лекуват са ибопрофен, което носи известен риск. Прекалено високата доза ибопрофен, съчетана с обилно потене, може да причини бъбречна криза, която обикновено води до смъртна бледност. Ако има късмет, пострадалият бива откаран с хеликоптер до най-близката болница. Както казваше един приятел, лекар и бегач на свръхдълги разстояния, не всяка болка заслужава внимание. Бегачите на свръхдълги разстояния потеглят по изгрев слънце и продължават да тичат, докато слънцето залезе, изгре луната, после отново изгре и залезе слънцето и още веднъж изгре луната. Понякога се препъваме от изтощение и се прививаме от болка. Друг път, без усилие, се носим по скалисти пътеки и изкачваме склонове по един километър, намирайки сили, кой знае откъде. Тичаме, макар че костите ни болят, а кожата ни е ожулена. Сметката е безпощадно, просто тичаш, докато останеш без сили, а после продължаваш да тичаш. Намираш нов източник на сила и воля и бягаш още по-бързо. В други спортове се вземат предпазни мерки. В бягането на свръхдълги разстояния се вземат мерки които да спасят бегачите от гибел. Повечето състезания по бягане на свръх дълги разстояния разполагат със здравни пунктове, където се проследява състоянието на бегачите, а в някои случаи се измерва и теглото им. Тук състезателите могат да хапнат, да си починат на сянка и да преминат медицински преглед. На повечето състезания има и пейсари, които да придружават бегачите през последната фаза на състезанието, като ги съветват и следят състезателите да не се изгубят, но не могат да им дават храна или вода. През повечето време бегачите на свърдълги разстояния могат да водят екипите си мъже и жени, които им носят храна, вода, информация за конкурентите и уверението, че състезателите могат да продължат да бягат, когато мислят, че ще припаднат. Почти на всички състезания по бягане на свръв дълги разстояния се бяга без почивка. Това означава, че няма момент, в който часовниците да спрати всички да се оттеглят за голяма чиния спагети и заслужена нощна почивка, както правят състезателите от Тур de France. Това е част от предизвикателството и прави над преварата попримамлива. Когато повечето хора спират, ние продължаваме. Докато другите почиват, ние бягаме. Именно в това беше проблемът. Другите спираха, за да си починат. Не и аз. Сега обаче и аз спрях. Просто не можех да продължа. Моят приятел Рик, член на екипа ми, повтаряше, че вярва в мен, но грешеше. Къде бях сбъркал? Дали причината беше в тренировките и в прекалено краткото възстановяване? Или в състезателната ми програма? Или в нагласата? Дали не се хранех неправилно? Или мислех твърде много? По време на състезанията по бягане на дълги разстояния, когато не се оглежда за планински зверове, свлачища, забери и дървета, за които съзнанието отказва да повярва, че са истински, човек има много време за размисъл. Ако спре, има още повече време да размишлява. Може би аз исках да спра за малко. Може би трябваше да полежа погръпна сред пустинята, за да си задам въпроса защо бягам в тази фурна. Защо се подлагам на това мъчение? Неотдавна взех да проумявам защо започнах. Като дете тичах в гората и около дома ни за удоволствие. Като юноша тичах, за да се поддържам във форма. После тичах, за да намеря покой. Тичах и продължавах да тичам, защото разбрах, че захванеш ли се с нещо, не бива да се отказваш. В живота, както и на състезанията по бягане на дълги разстояния, трябва да продължиш напред. Накрая тичах, защото се бях превърнал в бегач, а спортът ми носеше физическо удоволствие и ме караше да забравям задълженията, страданията и досадните ежедневни грижи. Тичах, защото заобичах другите бегачи. Тичах, защото обичах предизвикателствата и защото няма похубаво чувство от това да стигнеш до финала или да завършиш тежка тренировка. Тичах, защото като опитен бегач можех да уверя околните колко е хубаво да живееш здравословно, да се движиш всеки ден, да преодоляваш трудностите, да се отнасяш отговорно към храненето си. Можех да им обясня, че не е важно колко печелиш и къде живееш, важно е как живееш. Тичах, защото, преодолявайки трудностите на състезанията по бягане на дълги разстояния, аз си припомнях, че мога да преодоля житейските трудности – че животът е преодоляване на трудности. Можех ли да се откажа, без да се предам? Правил си го и преди каза Рик. Можеш отново да го направиш. Оценявах оптимизма му. Бях наясно обаче, че говори глупости. В някоя друга лятна нощ, на някое друго състезание, аз бих се възхищавал на блестящите звезди върху кадифеното черно небе. Бих вдигнал глава, за да зърна за снежените върхове на Сиера Невада които се възвисяват като строги на ръба на безкрайната пустиня, и бих предвкусил величие, а не мрачно поражение. Бих тичал към неприветливата и тъмна планина, докато тя ме приеме дружелюбно, стомахът ми изухках, стомахът ми. Хората от екипа ми ме посъветваха да се пъхна в съндака след, болям колкото ковчек, който мъкнеха покрай пътя, за да сваля телесната си температура. Аз обаче вече бях опитал този похват. Рик предложи да вдигна крака във въздуха, от това съм можел да се почувствам по-добре. Каза ми да легна встрани от пътя, така че другите екипи да не ме виждат, тъй като ако разкаже ли за мен на съперниците ми, това ще тяло да ги окуражи. Нима Рик не разбираше, че съперниците ми нямаха нужда от окуражаване. Звездата на състезанието беше на път да отпадне. Всъщност ми беше приятно да не се движа. Очаквах много да се срамувам, но не беше така. Имах възможност да осмисля високомерното си отношение. Ако това беше филм, на това място щях да затворя очи и да чуя слабия, сподавен глас на моята прикована към леглото майка, която щеше да ми каже, че ме обича и вярва, че мога да направя каквото поискам, аз щях да се изчервя от срам, а после щях да чуя заповедническия глас на баща ми, който ми казва, понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. Щях да се надигна на лакти, да затворя очи и да си представя всички деца от прогимназията, които ме наричаха пилои. -E. Те щяха да се слеят с черногледците, които в началото на кариерата ми казваха, че съм никой и с нищо не се отличавам. В този филм аз щях да се изправя на колене и внезапно щях да си спомня кой съм. Щях да си спомня, че съм бегач, щях да се стегна, да се изправя и да тръгна напред. Отначало щях да вървя полека, а после щях да се втурна в непрогледната пустинна нощ и щях да преследвам двамата калени ветерани пред мен, както вълкът преследва обречените полски мишки. Опитах се отново да повърна, но не можах, а всеки празен напън на стомаха ме измъчваше. Членовете на екипа и близките ми приятели ме посъветваха да затворя очи и да се отпусна. Вместо това аз перих поглед звездите. Хората около мен изчезнаха, пустинята също. Отслабването на периферното зрение е симптом на обезводняване и загуба на съзнание. Какво ми ставаше, сякаш гледах през тунел към малко кръпче в безкрайното, блестящо небе. Хората от екипа ме караха да пия вода на малки глътки, но аз не можех. Казав си на ум, не мисля, че това ще стане, след което чух собствения си глас да произнася фразата, която се въртеше в съзнанието ми. Не мисля, че това ще стане. На звездите й беше все тая. Това е още едно от очарованията на бягането на свърх дълги разстояния, пълното безразличие на земята и небето. Бях направил грешка. Не беше настъпил краят на света. Съзвездията не говореха по моя адрес. Може би това обстоятелство щеше да ми помогне да се смия. Може би ако отпъднах и загубех битката, духът ми щеше да се възроди. Може би беше добре да се откажа. Само ако можех да си повярвам. Дали не трябваше да послушам треньорите и лекарите, които казваха, че спортистите трябва да се тъпчат с белтачини от животински происход? Дали не трябваше да тренирам по-малко? Доскоро мислех, че съм непобедим. Затворих очи, в училище ми преподаваха монахини. Майка ми пък се пръскаше със светена вода от Лурд, град в Южна Франция, край който според легендата се намират целебени изворба, пръ. Съм надеждата, че това ще й помогне да стане от инвалидната количка. Сега аз бях този, който не можеше да стане. Не винаги съм бил най-бързият бегач, но винаги съм се смятал за един от най-издръжливите. Може би най-трудно беше да определя собствените си граници. Може би, ако останех там, където бях, това щеше ще да дозначава не, че съм слаб, а тъкмо обратното, че съм силен. Може би, ако приемех границите на собствените си възможности, аз вече нямаше да съм бегач, аз щях да започна да се превръщам в нещо друго. Но в какво, ако не съм бегач, какъв съм? Отново погледнах към звездите, те нямаха мнение по въпроса. Тогава от към пустинята се разнесе познат глас, няма да спечелиш това шибано състезание, като лежиш на земята. Хайде, загубеняк, ставай, подяволите! Беше моят стар приятел да Усмихнах се. да Дъсти почти винаги успяваше да ме накара да се усмихна дори когато никой друг не можеше. Ставай, подяволите. Дъсти крещеше, но аз не ставах. Не можех. Суини едва диша. Ще го изпревариш. Ще го изпревариш. Погледнах приятеля си. Нима не виждаше, че няма да изпреваря никого. Да Дъсти клетна и се наведе към мен така, че лицето му беше на няколко сантиметра от моето. Погледна ме в очите. Искаш ли да си някой, загубеняк? Искаш ли да си някой? Рецепта за оризови топки, унигири. За първи път видях тези оризови вързопчета, овити в кори от водорасли, когато помолих един японски бегач да ми покаже какво носи със себе си на състезание. Радвам се, че го попитах за съдържанието на чантичката му, защото белият ориз е идеална храна за охлаждане на тялото, особено когато тичаш на горещи места като долината на смъртта. Оризът съдържа много въглехидрати, без да е сладък, мекея и елесно смилаем. Оризовите топки са отличен източник на електролити, а благодарение на корите от водорасли и на сол. В Япония това ястие винаги е било предпочитана храна за изпъд, а в наши дни може да се купи дори в мини-маркетите из цяла Азия. Ако искате да приготвите омигири без соя, заместете мисо, паста от ферментирали зърнени храни, широко използвана в японската кухня Б. Пр. Смаринован джинджифил или пюре от омебуши, туршия от японски кайси Б. Пр. 2 ч. Ч. Ориз за суши 4 ч. Ч. Вода 2 ч. Л. Мисо 3 минус 4 листа на ори, кори от водорасли. сварете ориза във водата. Използвайте котлон или уред за варена на ориз. Оставете ориза да се охлади. Напълнете малка паничка с вода и намокрете ръцете си, така че оризът да не залепва. Вземете Ч, Ч, ориз и оформете триъгълна купчинка. Намажете равномерност Ч, Л, мисо. Покриете с още Ч, Ч, ориз. Оформете триъгълна купчинка така че мисото да е покрито с ориз. Сгънете лист нори и го разделете на две половини. Сегната половина овите оризовата купчинка. така че норито напълно да покрие ориза. По същия начин приготвяте унигири от останалите ориз, мисо и нори. За 8 броя, 2, понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. Проктор, Минесота, 1980, единственият правилен път е пътят, по който вървиш. Израел Небекер, Blind Pilot, американски музикален състав. Цитата от песента On Red Thread B, Pr, седях на буретка в кухнята. Мама ми подаде груба дървена лъжица и ми каза да бъркам, но тестото беше твърде гъсто. Тя ми каза да бъркам с две ръце, но път не се получи. Изведнъж лъжицата се раздвижи. Мама държеше ръцете ми. Правехме бледожълти спирали от захар и масло, а аз се преструвах че бъркам сместа сам. Това е един от най-ранните ми спомени. Мислех, че майка ми е известна. Тя работеше за Литан, американска машиностроителна компания Бр Показваше на жените как да пекат бекон и да приготвят шоколадови торти в микроволнова печка. Съюзът на производителите в Миннесота я нае за да изнесе стаска по радиото. След това мама участва в телевизионни реклами, а накрая се здоби със собствено кулинарно предаване по местен телевизионен канал. Девизът ѝ беше – няма нужда да си майстор готвач, за да готвиш добре. И до ден с споделям това мнение. От дома мама печеше свинско, пилета, пържоли и правеше истинско картофено пюре, не от концентрат. В детството ми на перваза на кухненския прозорец винаги имаше топъл пай, а ароматът на печево и плодове се прокрадваше в кухнята и обръщаше и мама, и мен в топлата си прегръдка. Не си спомням някой да е говорил за първичната връзка на човека с храната или да е обяснявал как, ядайки зеленчуците, които сами са отгледали, хората се свързват с земята и помежду си. Не помня някой да е казвал, че когато семейството хване... Изчисти, изпържи и изяде една риба, това е своя рода със заклятие. По настояване на майка ми вечеряхме заедно, като храненето продължаваше цял час. Ако някой беше похвалил мама, че пече сладки, без да използва готова смес за печива, тя щеше да го помисли за смахнат. Без да го съзнавам, в детството си я научих много за храната и за връзката и с любовта. Когато глъквехме заедно, мама ми разказваше за колежанските си години и ме уверяваше, че и аз ще уча в колеж. Когато татко не беше вкъщи, мама ме караше да взема бейсболната си бухалка и ме отвеждаше в задния двор, където упражнявахме удари. Мама казваше, че се гордее с мен, защото съм упорит, и че лошото настроение на татко не бива да ме тревожи. Баща ми просто има много грижи. Не само баща ми държеше на дисциплината вкъщи. Когато се държах лошо, мама ме биеше със същата дървена лъжица, с която бъркаше тестото за сладкиши. Именно тя ми наложи ограничението 5 часа телевизия седмично. Ако исках да гледам футбол, ме караше да избирам между първото и второто половреме. Винаги избирах второто. Не си спомням кога за първи път я видях да изпуска съд. Трябва да съм бил около 9 годишен. След известно време вече ми беше трудно да си спомня кога мама не е изпускала предмети. Ножовете се изплъзваха от някога уверените и ръце. Изведнъж, както си стоеше край кухненския плод, тя цялата трепваше. Ако видеше, че я гледам, ми намигаше и се усмихваше. Друг спомен, бях на 6 години и подръждах дървата на двора, когато една кола спря пред къщи. Знаех, че не е съсед. Живеехме на задънена улица, близо до гората, на 8 км от Проктър, Миннесота, и на още 240 км от Миннеаполис. Познавах всички коли на нашата улица, знаех кой ги кара и кои деца се боричкаха на задната седалка. Тази кола беше на един приятел от Проктър. Майка му го беше довела да си играем. Нададох радостен вик и се затичах към колата, но един строг глас ме спря. Ще си играеш, след като подредим дървата. Като гледам, имаме два часа работа. Гласът беше на татко и аз бях достатъчно разумен, за да не споя. Шепнешко, обясних на приятеля си как стоят нещата, а той каза на майта си. Майка му ме погледна, погледна баща ми, след което двамата си тръгнаха, а аз продължих да подреждам дърва. След като привърших с задачите си, понякога, макар и рядко, баща ми ме извеждаше на разходка в гората. Веднъж... Когато бяха на седем, мама беше легнала да подремне, тя много се изморяваше, тогава татко взе шепа пръст и я остави да се изсипе между дъбелите му пръсти. Той ми разказа как един ден двама от най-умните учени в света се разхождали в гората, може би в гора, като тази в Минесота. Тогава Бог им се явил между дърветата и казал, щом сте толкова умни, можете ли да направите пръст от нищото, както правя аз. Спомням си как татко ми се усмихваше, докато ми разказваше тази история, но усмивката му беше тъжна. Мисля, че се опитваше да ми каже, че колкото и умен или работлив да е човек, някои неща в живота си остават непонятни и ние трябва да приемем това. Когато бях на 8, с татко вече все порядко се разхождахме в гората. Помагах много в къщи, плевях в голямата градина зад къщата и я чистех от камъни. Подреждах дървата, помагах в кухнята, приготвях следобедната закуска на петгодишната ми сестра Анджела и следях тригодишният ми брат Грег да не прави бели. На десетгодишна възраст можех сам да приготвям говеждо задушено на фурна. Когато се оплаквах, че искам да играя, вместо да чистя камъни и да подреждам дървата, баща ми измъжаваше. Понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. След време спрях да се оплаквам. Баща ми беше строг, но добър човек, който умееше да превръща работата в забавление. Засичаше колко дърва мога да натрупам под навеса или колко камъни мога да изнеса от градината за 10 минути. Не мисля, че тогава съм го осъзнавал, но по този начин татко ме учеше, че състезателният елемент може да превърне и най-досадното задължение във вълнуващо преживяване и че когато се справи с задачите си, колкото и тежки да са те, човек изпитва неописуемо му удоволствие. Когато бях на 10, татко ми купи 22-калиброва пушка с приклад от лакирано орехово дърво и цев от полирана стомана. Каза ми, щом раня животно, да го убия, одера и изкормя, така че да го изядам на вечеря. Вече знаех как се лови, чисти и корми риба. Много ме биваше също да бера боровинки. В моето семейство беше традиция, когато някой от децата навърши 6, баба Юрек да го заведе да бера боровинки и череши. Поголемите ми братовчеди ми бяха разказвали за това невероятно приключение, така че нямах търпение да дойде и моят час. Това, което пропуснаха да споменат, бяха рояците комари, унящите блата, безмилосното слънце и стълбата, от която паднах. Разплаках се и казах, че искам вкъщи, но не стана моята. Баба Юрек беше възпитала баща ми. Когато заведеше внуците си да берат череши, беритбата продължаваше с часове. Когато пък отидехме за риба с Вядо Юрек и ни станеше скучно, никой не ни обръщаше внимание риболовът продължаваше. Благодарение на тези досадни задължения станах потърпелив, но преди всичко се научих да изпитвам удоволствие от еднообразната и тежка физическа работа. Разбира се, не винаги съм бил весел и търпелив. Та аз бях дете, в такива моменти обаче продължавах напред. Защо? Понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. По това време баща ми работеше на две места денем, поправяше тръбопроводи, а нощем поддържаше техниката в местната болница. Когато с мама ходехме до магазина за хранителни стоки, тя пазаруваше с въучери. Знаех, че това всъщност са купони за храна, че получаваме социални помощи и че едва свързваме двата края. Когато телевизорът ни се повреди, цяла година не си купихме нов. Имахме две леки коли, но обикновено едната беше извън строя, а понякога и двете. Знаех, че мама се изморява все повече. Градината до къщата ставаше все по-малка, а списъкът се задачи, който татко окачваше на ходилника парче хартия с три графи, за мен, брат ми и сестра ми все подълъг. Знаех, че никой от приятелите ми не плеви градината и не коси трева при 30 и висока влажност, нито пък мът и подрежда дърва по два часа, преди да го пуснат да си играе. С мама вече не играехме бейсбол зад къщата. Разбирах, че не бива да я моля за това. Колкото повече се влушаваше състоянието на майка ми, толкова повече трябваше да помагам. Колкото повече помагах, толкова повече се чудех защо нещата са такива, каквито са. Защо мама е болна? Кога ще оздравее? Защо татко е толкова мрачен? Защо училищната сестра винаги ме гледа по два пъти по време на редовната проверка за въшки? Дали защото живеехме на село? Или защото ми мисляше за бедни? През лятото след трети клас нещата съвсем се влошиха. Беше горещ и ясен ден, което е обичайно за минесота. Татко се беше разменил с един колега и двамата с мама трябваше да дойдат да гледат бейсболния матч, в който участвах. Намирах се в лявото поле и так му бях хванал летящата топка. Хвърлих топката към вътрешното поле и в този момент видях нашето комби, Oldsmobile, да пристига. Татко слезе от колата, другата врата също се отвори и мама също понечи да слезе. Нещо обаче не беше както трябва. Вратата се отвори бавно, мама се спъна, а татко се спусна да й подаде ръка. С негова помощ тя измина тридесетината метра до трибуните. Проследих с поглед всяка бавна стъпка. Пропуснах два удара и когато разиграването завърши, аз все още стоях на полето, загледан в родителите си. Списъкът със задачи ставаше все по-голям. Знаехме, че мама е болна. Тя спеше все повече. Един ден бях в шести клас татко ни каза, че мама ще отиде на лекар. Може би е споменал множествена склероза, но така или иначе за нас това бяха само думи. Те нямаше да променят мама и онова, което се случваше с нея. Ако въобще мислех за името на заболяването, все се чудех какво беше казал татко нещо множествено, но какво? От време на време мама ходеше в Нинеаполис на лечение. Татко казваше, че винаги има надежда. Един ден при мама дойде рехабилитатор. Това беше знак, че заболяването и нито може да бъде излекувано, нито ще премине от само себе си. След това мама спря да ходи на лекар. По това време вече можех да готвя месо с картофи и цепех дървата, преди да ги подредя. Приготвях обяд за брат си и сестра си и помагах на мама да се движи из къщата. Понякога я подкрепях, докато правеше упражненията, препоръчани от рехабилитатора. Иска ми се да можех да кажа, че съм бил благодарен, задето съм могъл да бъда полезен, че съм се радвал, задето съм имал възможност да помагам на майка си, която толкова ме обичаше. Истината обаче е друга аз мраза в задълженията си. Онова, което се случваше с майка ми, ме ужасяваше. Никой от нас обаче не смееше да обели дума пред татко, който беше служил в флота и вярваше във военната дисциплина. Сега знам, че е бил под огромно напрежение. Не питай защо, понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. И така, брат ми, сестра ми и най-вече аз живеехме в страх. Веднъж, след като цял час бях подреждал дървата, татко каза, че не съм ги наредил както трябва, събори копчината и аз трябваше да започна начало. Започнах да прекървам все повече време в гората. Проправях си пътеки и покривах подстъпите към скришните къщички сред клоните на дърветата с парчетата дърво, останали от домакинството. При всеки удобен случай взимах със себе си пушката или въдицата. През повечето време обаче се разхождах с празни ръце през прохладните зелени тунели, докато не опознах всяка педя от гората. По онова време аз не си давах сметка, че родителите ми, без сами да го съзнават, ме подготвяха за кариера на бегач на свръх дълги разстояния. Когато започнах да тичам, аз вече знаех какво е страдание. С началото, за да бягаш ефективно, е необходима добра техника, а за да бягаш ефективно 160 ма, е необходима изключително добра техника. Чудесният парадокс на бягането е, че не е нужна каквато и да било техника, за да започнеш да тичаш. Ако искате да започнете да тичате, хванете някоя пътека, отидете в гората, тръгнете по тротоара или улицата и тичайте. Ако не можете да изминете повече от 50 кма, спрете. Утре ще стигнете далеч. Самото бягане ще ви отвори вратите към радостта и инстинктивното удоволствие от движението. Бягането ще ви напомни детска игра, каквато всъщност трябва да бъде. В началото не мислете за скоростта и разстоянията. Напротив, тичайте бавно, като използвате от 50 до 70% от капацитета си. Най-добрият начин да постигнете това умерено темпо е като тичате с приятел и междувременно си говорите. Ако не можете да говорите, значи тичате твърде бързо и изразходвате прекалено много усилия. Ако е необходимо, редувайте бягане и ходене. Не се притеснявайте да ходите нагоре по склоновете. С времето увеличате разстоянието. Продължителното бавно тичане ще укрепи сърцето и белите ви дробове, ще подобри кръвообращението ви и ще повиши метаболитната ефективност на мускулите ви. Рецепта за картофено пюре, минесота като дете пиех по чаша мляко към всяко ядене и правех най-високите кули от картофено пюре. Все още обичам картофено пюре, но сега го правя с домашно приготвено оризово мляко, което е точно толкова плътно и гъсто като кравето мляко. Много по-ефтино е и не предизвиква замърсяване с пластмасови опаковки. Ако искате ястие, което да се приготвя бързо и лесно, няма по-добро от това. 5-6 средно големи картофа червени или жълти едно чъ. чъ. Оризово мляко, виж рецептата по-долу, 2 с, л, зехтинча, л, морска солча, л, смелен черен пипер, червен пипер, пожелание, измийте картофите. Можете да ги обелите или да оставите корите по желание. Сложете ги в подходящ съд и добавете толкова вода, че да ги покрие напълно. Над картофите трябва да има около втори 5 см вода. Покрийте съда и варете на силен огън. Щом водата заври, намалете огъня и оставете да къкри 20 25 минути. Проверете картофите с вилица, ако вилицата влиза лесно в тях, значи са готови. Махнете от огъня и отцедете. Намачкайте картофите с прибор за картофено бюре или спесатор. Добавете останалите съставки и продължете да бъркате до получаването на гладка пухкава смес. По желание добавете щипка сол, черен и червен пипер. За 4 минус 6 порции рецепта за оризово мляко. Едно ч, ч, варен ориз бял или кафяв в 4 ч, ч, вода едно, 8 ч, л, морска сол едно л, слънчогледово олио. По желание, изсипете ориза, водата и султа в блендер. Ако искате млякото да е помазно, добавете олио. Разбийте за едно минус 2 минути на висока скорост до получаване на гладка смес. Изсипете в подходящ съд, покрийте и съхранявайте в хладилник. Олизовото мляко е с годност 4 5 дни. За 5 чаши коментар към снимка, майка Милин ме научи да готвя. Баща ми горди ме научи да ловувам и да ловя риба. Макар че може би тогава не са си давали сметка за това, родителите ми ме научиха на издържливост. Трети, за мое добро състезанието при езерото Карибо. 1986 Човек никога не знае колко е силен, преди живота да го принуди да бъде силен. Анонимен автор, бях едва в четвърти клас. Бях попаднал в клопка. Пред мен имаше 14 бегачи, а в състезанието участваха само 25 души. Аз се задахвах, мускулите ми се бяха схванали. Бегачите от двете ми страни размахваха лакти и ме блъскаха. Други тичаха по петите ми и ме настъпваха. Беше есен, времето беше хладно. Брегът на езерото Карибо беше покрит с килим от тъмночервени и оранжеви листа. Жълти знаменца отбелязваха трасето с дължина 1200 мъдве обиколки около бейсболното и футболното игрище на местното начално училище. В хладната северна вечер в гората виждах кълба от топа въздух да се носят над другите състезатели. Бях облечен с тениска в кафяво и златисто и дълъг, памучен син панталон с блестящи златисти кантове и еластични маншети. Които майка ми беше пришила. Вече не можех да играя бейсбол, защото някой трябваше да ме кара с кола до града, а татко работеше прекалено много и нямаше време. Не можех да играя американски футбол, защото нямахме пари за екипировка. Затова започнах да тичам. Бях висок, слаб и непретенциозен. Затова бях избран да представлявам своето училище на областното състезание. Никога преди не бях тичал цяла миля, едно миля еднакво 1609 маба, пръ, и не бях бърз. Ето защо след първата обиколка бях 20 от 25 човека. Въпреки това продължих да тичам. Не се питах защо, знаех, че този въпрос е безсмислен. Понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. Не от бегачите около мен които ме блъскаха с си, се изплъзнаха от периферното ми зрение. Продължих да тичам и вече не усещах някой да ме настъпва отзад. Схванах се още повече и едва си поемах въздух, но продължих да тичам. Настигнах група деца, които тичаха пред мен. Някои от тях извикаха «Хей», след което групата остана зад гърба ми. После пред мен останаха само пет деца. Оставаха ми само 400 метра. Пред мен вече имаше четири деца, после остана едно. Не спечелих състезанието, момчето пред мен бягаше прекалено бързо. Не можех да си представя, че някога ще мога да бягам толкова бързо. Много време мина, преди да ми мине през ум, че мога да спечеля състезание. През онзи хладен след обаче аз осъзнах нещо. Осъзнах, че докато повечето деца на моята възраст забавяха ход по време на състезанието и отпадаха, аз ставах все по-бърз. Сякаш набирах сили, докато тичах. Когато бях в прогимназията, в шести клас, вече знаех как да хвана яйце с два пръста, така че да го счупа с една ръка. За един час можех да разделя трехи белите на една страна, светните на друга да ги изпера, да ги изсуша и да ги сгъна, без да ги измъткам. Можех да правя по сто коремни преси, без да си почивам, и да пробягам 6 пъти дължината на улицата, без да спирам. Брат ми и сестра ми помагаха, като седяха върху краката ми, докато правех коремните преси и брояха обиколките ми, докато тичах на улицата. Можех да готвя спагети, свински котлети и макарони с риба тон, а също да правя венци от борови клонки. С брат ми и сестра ми ги продавахме по 5 долара единия, за да съберем пари за празниците. Знаех, как се потопва бебе, за да се оригне. И как се сменят пелени, познавах принципите на зоновата защита в баскетбола и знаех как се постига перфектно хвърляне в бейсбола. Първите две умения бях освоил, докато се грижах за братци и сестра си. Останалото научих от книгите, които четях в библиотеката. Не можех да тренирам някой от тези спортове, защото нямаше кой да ме кара до града, но за всеки случай исках да знам как се играе. В началото на седми клас исках да съм безупречен във всичко. До някъде това се дължеше на мама, която отслабваше все повече, но и все повече се стараеше да прави упражнения, да приготвя питателна храна и да измисля забавления за празниците. Правехме мексикански сладки, вид масленки зятки Б. Пръ, а също и коледни корабийки, които шеплицовахме, като им придавахме различни форми, отсветявахме ги се сладкарски бои и ги посипвахме с поръски. Когато беше мой ред да подсушавам съдовете, исках да съм побърз от останалите членове на семейството. Когато овалвах пясната риба в галета и я пържех в масло, исках това да е най-вкусната риба, която някой някога е опитвал. В училище имах добри бележки, заслужени с много труд, но това не беше достатъчно. Исках да имам най-добрите оценки, но дори и това не ми стигаше. Всеки месец правехме тестове за четене с разбиране. Исках да си попълня теста пръв. Дан Хамски, един от най-добрите ми приятели, си беше поставил същата цел. Всеки път свършваше преди мен и това ме водяваше. След известно време разбрах как го прави. Дан попълваше теста със светкавична бързина и когато стигнеше до някой въпрос, на който не можеше да отговори, просто го пропускаше и продължаваше нататък. Ако аз срещнах затруднения при някой въпрос, мислях върху него, докато не намерех отговора, дори ако това ми отнемеше цялото време. Никога нямах грешен отговор, но и никога не победих дан. При мен всичко трябваше да е изведно, независимо какво ми струваше това. Единственото място, където нямаше нужда да се блъскам толкова, беше гората. Там можех да тичам, да се разхуждам или да правя каквото си искам. На дърветата им беше все тая, дали се трудех упорито, дали подреждах дървата както трябва и колко бързо тичах. Небето не ме питаше как е мама. Земята не ме караше да решавам тестове. Бях сам с тишината и въздишките на вятъра, сам с въпросите си и служа се вашата мисъл, че не знам отговорите. В гората тази мисъл не изглеждаше толкова плашеща. Исках да стана горски. Години по-късно родителите ми ни показаха едно мое съчинение – което съм писал, че искам да стана лекар, но аз нямам спомен за това. Може би просто съм искал мама да се оправи. Всички го искахме, но какво можехме да направим? Щеше да бъде хубаво да изведем мама на вечеря, но ходехме на ресторант само когато някой имаше рожден ден или когато татко получаше повишение в службата. Щеше да е чудесно мама да има компютър. С татко всяка година си говорехме да купим, но така и не го сторихме. Едва когато бях в осни клас, Татко взе 1, Apple II. Опитвах се да помогна. Учествах в конкурс за плакат, където наградата беше 45 г. сладолед. Бриджманс, предприятие за производство на сладолет, основано през 1936 в Миннесота Б. Спечелих този конкурс, а по-късно спечелих и конкурс за плакат, спонсориран от штатската служба за рибата и дивеча. Мама и Татко бяха щастливи. Но макар да беше щастлива, мама постоянно беше уморена. «Мама има грип», казваше татко. Или «Днес тя наистина има нужда от почивка». В училище ни бяха казали, че ако поставиш жаба в съд с вода и постепенно загреш водата до температура, достатъчно висока, за да убие жабата, животното ще остане неподвижно през цялото време, без да реагира на температурните промени. Същото беше и с мен. Не мислете, че мама се е чувствала прекрасно, а след като са й поставили диагноза множествена склероза, изведнъж е рухнала. Може би, ако майка ми беше здрава, а баща ми по-внимателен, аз пак щях много да се тормозя. Няма как да знам, когато бях на 12, по време на годишния преглед лекарят измери кръвното ми налягане и пое дълбоко дъх. После го премери още веднъж и поедах още по-дълбоко, след което ме прати в чекалнията и прошепна нещо на татко. После баща ми ме заведе при лекар-специалист, който ми измери кръвното поне три пъти докато седях, лежах и стоях, попита ме добре ли спя и дали понякога не ми става зле. Казах му истината, че се чувствам добре. Когато си тръгнахме обаче, бях оплашен, най-вече защото и татко изглеждаше оплашен. Когато се прибрахме, баща ми ме изпрати навън да си играя, докато си поговори с мама. Това особено много ме изплаши, защото татко никога не ми беше казвал да и да си играя. После той ме повика и ми каза, че всяка сутрин ще взимам лекарства. Защо? От години не бях произнасял тази дума на глас. Имаш високо кръвно налягане, каза мама, хъпчетата може да помогнат. Знаех какво значи да взимаш лекарства, мама взимаше лекарства всеки ден. Казах, че няма да взимам хапчета и че ще мога сам да сваля кръвното си, след като прочета повече по въпроса. Мама се усмихна. Мисля, че баща ми никога не е изглеждал толкова безпомощен. Обясниха ми, че не става въпрос само за таблетките. От сега нататък повече нямаше да ям сол. Това беше също толкова лошо. Обича пилешката супа с фидена Кембъл, американска компания за производство на консервирани храни Б.П. Но сега тя ми беше забранена. Обичах планините от масло и со върху картофеното пюре, но това лакомство също отпадаше. Мразех зеленчуци с няколко изключения, а именно консервирана царевица, сурови моркови и картофи. Аз настоявах, уверявах родителите си, че ще науча повече за болестта си и ще я победя. Молех ви да ми дадат възможност. Те, разбира се, казаха не. На следващия ден, след вечеря, видях големия бял плик от аптеката с моето име на него. Беше оставен в шкафчето в банята до лекарствата на мама. Когато баща ми извади плика и го подаде на майка ми, аз се разплаках. Скоти каза майка ми трябва да взимаш таблетките. За твое добро е, понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. Но защо? Продължих да плача с пълен глас, после се разпищах. Мама извади таблетките от плика? Погледна ме, после въздъхна и ги върна в турбичката, ще се опитаме да измислим нещо, скоти, но ти трябва да ни съдействаш поне малко. На следващата седмица баща ми ме заведе при друг специалист. Лекарят загаси лампата в кабинета и ми каза да си представя някое място, на което се чувствам добре. Помислих си за гората през лятото, потънала в пишната си зелена премяна. Лекарят ме накара да затворя очи и да остана там, където съм в гората. След малко той светна лампата и повика баща ми, си надви може да сваля кръвното си самка за специалистът. Ако успее да го направи още веднъж в кабинета на педиатъра, може да отложим медикаментозното лечение. Същата вечер Татко ми каза, че не бива да се впрагам толкова. Каза ми също, че трябва повече да си почивам, че съм дете, че не мога да спася света. Баща ми. Гъна по просто трябва да направиш това, което се иска от теб, беше сложна личност. Той ми каза още, че вярва в мен, че винаги съм се трудил здравата и че е сигурен, че в кабинета на педиатъра ще успея да сваля кръвното си. Аз не бях толкова уверен в себе си. Татко ми обеща, че след прегледа ще ми куписки. ски. На следващия ден в кабинета на педиатъра аз отново потънах в гората, сред зелените дървета, земята и тишината. После лекарят каза на баща ми, че продължава да е за лекарствата, но че на този етап не е необходимо да ги вземам. Не каза нищо за стреса, медитацията и контролирането на тялото чрез разума, но аз се досети за тези неща. Всяка седмица родителите ми вадеха апарата за кръвно, който бяха купили, и увиваха на маншет около ръката ми, и всяка седмица аз затварях очи и си представях дървета и тишина. Научих се да контролирам кръвното си чрез мозъка си. Помня, че си мислех как някой ден това умение може да ми послужи и за нещо друго, не само за да се спася от хъпчетата и да получа правото да ям, каквото си искам. Знаех, ските са за богатите деца, които учеха в гимназията, Дълут и Ист, децата, чието родители бяха лекари и адвокати и които ходеха на ски вакансии с самолет. В моето училище наричахме хората от тези квартали – Глеслювци. Баща ми обаче ми взески втора ръка две в червено, бяло и синьо, а също обувки втора ръка и нови щеки. Още тогава знае в цената на какви лишения е купена тази екипировка. Същата година, през една лятна вечер, баща ми обяви, че следващата седмица всички отиваме в северна Миннесота, където щяхме да отседнем Бунгало. Бунгало! Все едно ми беше казал, че отиваме в Чикаго да ядам пържоли. Изненадите не свършваха до тук бунгалото беше на брега на езеро и можехме да плуваме както в езерото, така и в плувния басейн, да ловим риба и да караме колело. Щяхме също да се возим с лодка и можехме да гребем по езерото, когато си поискаме. Брат ми, сестра ми и аз се чувствахме така, сякаш бяхме спечелили от тотото. -то. Това, което татко не ни каза, беше, че там ще има и други семейства с деца, а също и специалисти, които да говорят с всички деца, докато родителите се събират на друго място. Възрастните събраха всички деца и започнаха да ни задават въпроси. Например, как се чувстваш, откакто знаеш, че майка ти страда от множествена склероза? Или, какви са настроенията вкъщи? Притесняваш ли се, когато приятелите и съучениците ти идват на гости? Или, усещаш ли някаква промяна? По това време, четяв много за кръвно налягане, за футбол и дори за кулинария. За множествена склероза обаче не бях чел нищо. Знаев за това заболяване всичко, което трябваше да знам. Анджела и Грек не обелиха дума пред социалния работник. Те и иначе си бяха стеснителни, а сега мисля, че бяха направо уплашени. Аз също не говорих много. В нашето семейство никой не говореше много по тези въпроси. Каква полза от това, нима разговорите щяха да ни помогнат. По това време вече знаех, че всички въпроси на света няма да променят онова, което се случваше с майка ми. Някои от децата се разплакаха. Не и аз, сестра ми пък просто седеше, в перила поглед социалния работник. Братчето ми, което вече проявяваше опакия си характер, не спря да ме дърпа и да пита кога ще се върнем при лодките. Още тогава Грек си беше разбойник. Истината е, че не помня в онзи момент да съм изпитвал някакви силни чувства. Поскоро си мислех, мама страда от множествена склероза. Това е лошо, но така стоят нещата. Важното е да не се предаваме. Рецепта за кюфтета от леща и гъби на всички, които се отнасят скептично към веганската диета и се тревожат, че нищо не може да замени вкуса на сочното кюфте от говежда кайма, препоръчвам кюфтетата от леща. Може би не е толкова важно, че лещата е превъзходен източник на белтъчини, че приготвянето й отнема много малко време и че е популярна храна в цяла Европа, Азия и Африка, и дори в Айдахо. Впечатяващо е колко крехки, сочни и месни са тези кюфтета. Израснал съм с месо, печено на огън, и ми е познат вкусът на хамбургерите. Тези кюфтета не им отстъпват. Понякога дори си нося няколко вегански кюфтета по време на дълбо бягане и на състезания. 1 ч, ч. Сушена зелена леща, 2 ч, ч. Хварена леща, 2 ч, ч. Вода 1 ч. Л. Сушен магданос, ч. Л. Черен пипер, 3 скилитки чесън, с 1 едно ч. Ч. Ситно нарязан лук ч. Ч. Ситно нарязани орехи две ч. Фини хлебни трохи, виж забележката, ч. Ч. Смелено ленено семе, ленено брашно, 3. ч. Ситно нарязани гъби едно ч. Ч. Почистено, ситно нарязано кадраво зеле, спанък или друг листен зеленчук две са. Л. Косово масло или зефтин три са. Л. Балсамов оце две са, Л. Дижунска горчица 2 са. Л. Хранителна мая 1 ч. Л. Морска сол ч. Че, л. Черен пипер ч. Че, л. Червен пипер. В малък съд сложете да се варят лещата, водата, магданозът, едно скилитка чесън и ч. Че, ч. Ситно нарязан лук. Штом водата заври, намаляте огъня и оставете да какри в полупокрит съд в продължение на 35 40 минути, докато лещата поеме водата и ометне. Докато лещата се вари, смесете орехите, хлебните трохи и лененото брашно в купа. Добавете хранителната мая, солта, черния и червения пипер и разбъркайте добре. Сортирайте останалите лук, чесън, гъбите и листните зеленчуци в олиото в продължение на 8-10 минути, след което отстранете от огъня. Махнете лещата от котлона, добавете оцета и горчицата и пасирайте с помощта на прибор за картофено пюре или дървена лъжица до получаване на гъсто пюре. В голяма купа смесете лещата, сотираните зеленчуци и сместа с хлебните трохи и разбъркайте добре. Оставете в хладилник за не по-малко от 15 30 мин. С ръце оформете кюфтата с жела на големина и ги подредете върху хартия за печене. Изпържете леко в намаслен тиган, сварете или печете на грил 3 5 минути от всяка страна, докато кюфтетата станат светлокафяви и хрупкави. Докато са сурови, кюфтетата може да се замразят, като за целта се подреждат върху хартия за печене и се поставят в нейлонова турбичка или пък се увиват индивидуално в алуминиево фолио. По този начин ще разполагате с бърза вечеря или пък с здравословни хамбургери за следващото барбекю. За 12 кюфтета с диаметър 10 смът забележка. За приготвянето на хлебните трохи ви е нужен половин хляб, престоял един ден. Аз използвам хляб от 6 вида брашно. Нарежете хляба на филии, а след това на парчета по 5 6 смът и го смеляте с кухненски комбайн до образуването на фини трохи. Заедно с хляба може да смелите и орехите. Коментар към снимка, научих много за тичането от кучето си. В продължение на 4 години Тонто тренираше заедно с мен по планинските пътеки на Вашингтон и Северна Каролина, докато се готвях за Западни щати 100. Четвърти, болката само боли, до магазин, Адолф, и обратно, 1990, ти дългият път започва с първата крачка. Лаот зауказа се, ческите, купени на старо, могат да ми отворят много врати. Обича в спорта, но в прогимназията избягвах училищните отбори. Сейнт Роуз, само 12 деца завършихме 6 клас и макар да ми се искаше да играя футбол или баскетбол в отбора на прогимназията, мисълта да се кача на късния автобус с куп ученици, по-големи и по-яки от мен, ме плашеше. Бях дребен и срамежлив и другите хлапета ме наричаха Пиои. В училищния автобус децата ме бутаха, блъскаха ме и ме предизвикваха да се бия. Мисля, че за това беше виновна ризата, с която ходех на училище по настояване на майка ми. Може би се беше разчуло също, че съм добър ученик. В треторазядните училища в минесота на ученолюбивите не се гледаше с добро око. Ако се учениците ми знаеха колко често ходех на лов или за риба, нещата щяха да стоят по иначе. Но те не знаеха и нещата си оставаха по-старому. Веднъж в автобуса едно момче се в лицето ми. Аз обаче не скочих да се бия. Знаех, че във всички случаи, независимо дали щях да победя момчето или, което беше много повероятно, да изям боя, баща ми щеше да ме накаже, щом се прибеях. В седми и осни класи играех баскетбол в отбора на църквата, тъй като пътните разходи и екипите ни бяха осигурени, а и играчите от църковния отбор ти крадат парите за обяд. Но макар да знаех всичко за зоновата защита и за излизането в гръб на защитниците, аз не бях особено добър играч. Най-ясните ми спомени около баскетболните мачове са свързани с майка ми, която не можеше да се качи на трибуните без чужда помощ. Това ми беше много неприятно. Може да прозвучи ужасно, но това, че майка ми се движеше толкова бавно, много ме дразнеше. Имах чувството, че семейството ни е много особено, което пък правеше мен много особено дете. В църквата всички сядахме не отпред. Татко спираше колата пред църквата и казваше, деца, влизайте и сядете, а аз ще доведа мама. И така всички в църквата гледаха как мама крета към предните редове. През втората година в гимназията имах добри оценки, работах почасово в ресторант Dry Dog, където отмияч начини и се издигнах до младши готвач. И нямах много приятели. Можех да приготвям с и френски пай, вид сладкиш с плънка от шоколадово маслен крем, известен е още като копринен пай б. пръ, чили, хамбургери, мидена супа и страхотни сандвичи с теки и сирене. В мен се таеше някакво чувство, но не бих го нарекал амбиция. Беше прекалено неясно и неопределено. Все още исках да разбера защо нещата се случват по определен начин. Исках да знам какъв ще стана. Умението да се концентрирам ми помагаше във всяка дейност, но не ми помогна да намеря отговори на въпросите си. Не бях сигурен къде мога да открия тези отговори. Открих ги в ските. През втората година в гимназията беше сформиран училищен мъжки отбор по ски-бягане. Тъй като обичах да съм сред природата и се досещах, че от мен няма да излезе гениален баскетболен плеймейкър или нападател, аз се записах в отбора по ски. Треньорът, жила в Норвешец на име Глен Суренсон, ни показа някои основни техники, водеше ни по състезания, които никога не печелехме, и през лятната вакансия след 10-ти клас ни заръча да тренираме за издръжливост. Каза, че не го интересува как тренираме, стига да го правим. И тъй като нямах нито велосипед, нито летни кънки, аз започнах да тичам. Ако бях сутрешна смяна в Dry Dog, тичах след обед. Ако трябваше да помагам на мама след обед, тичах вечер. Всеки ден изминавах все по дълги разстояния. Един ден пробягах 6,5 в едната посока и още толкова в другата. Баща ми каза, тичал си чак до магазин, Адолф, магазин в град Адолф, Минесота Б, Пр и обратно. Двамата с майка ми бяха просто смаяни. Тичането не винаги ми доставяше удоволствие. Мускулите ме боляха, излизаха ми ме хури, а и често ми се ходеше до туалетна. Именно през онова лято научих за разстройството на бегачите, изразяващо се в спазми, стомашно-чревен дистрес и внезапни позиви за ходене по голяма нужда. Когато ми омръзна шофьорите по пътищата на северна минесота да надуват клаксоните, щом ме видят, аз започнах да тичам сред природата. Харесваше ми чувството, че се движа и напредвам. Открих, че мога да посещавам различни места сам, без някой да ме кара скола. Но не това беше причината да тичам. Тичах, защото исках да карам ски. Треньорът Суренсун ми разказваше как заедно с брат му ходили до полярната окръжност и по цели седмици ловели риба. Разказваше ми също как е преследвал Елен, докато той, Еленът, припаднал от изтощение. Треньорът Суренсун беше един от малкото хора, които някога съм срещал и които задаваха въпроса, защо, толкова опорито, колкото и аз, а след това даваха отговор. Защо да редуваме спринта с бягане на дълги разстояния? Защо да движим ръцете си така, а не иначе? Защо да останем на опашката, вместо отначало да поведем колоната? Обикновено треньорът питаше и после даваше отговорите, но ако някой от нас му зададеше въпрос... Чийто отговор не знаеше, той се разтъпяше. Размишленията му носеха много по-голямо удоволствие от знанието. Най-сетне бях открил човека, на когото можех да задавам въпроса защо? Отборът ни беше, меко казано, събран от кол и въже. В Далоти имаше три училищни района. В сай живееха богаташите. Някъде по средата бяха градските момчети, които мажеха косите си с брилентин и висяха по уличните ъгли. Бяхме сигурни, че имат ножове и извършват въоръжени грабежи. И накрая идвахме ние, бедните хлапета, които живеехме толкова далеч от града, че, строго погледнато, дори не бяхме в училищния район на Дълут. Ние бяхме жилавите пролетарии. В отбора ни беше Джон Обрехт, чието родители смятаха, че спортът изгражда характера, а също двамата братя Шибински и Марк имат, които бяха високи по първи 80-ма и тежаха по 100 г. Носеха клинове, а върху тях торбести шорти, и приличаха на нещо средно между футболни защитници и балерини. Там бях и аз, висок и слаб като върлина. Преди треньорът Суренсон да ни събере, никой от нас не се беше занимавал с ски бягане. Може да не бяхме толкова опитни като другите отбори и определено не бяхме така добре екипирани, но бяхме концентрирани. Треньорът имаше само три постулата, стулата – бъди във форма. Работи упорито, забавлявай се. Това беше най-доброто начало за групата бедни, недодявани хлапета от минесота. Мотото на Сурен Сунгласаше, болката само боли. Другите отбори бяха по-големи и имаха по-хубави екипи. Ние се състезавахме в собствените си дънки и фланелки, но когато станах 11 клас, вече бяхме натрили носовете на останалите. Или поне на някои от тях. Глезловците от Далутист бяха друга класа. Носеха червени екипи с ликра и всеки имаше по 2 минустричи в За нас те бяха империята на злото, нашият вариант на Нью Йорк Янкис, Нью Йорк Янкис, бейсболен отбор от Бронкс, Нью Йорк, наричан още империя на злото, Б, П, или на която и да е там кликал богати и могъщи хора, които имат всичко, но ламтят за още. На турнирите идваха със специално на наети автобуси. Ние, разбира се, ги мразехме. По това време бях, може би, най-добрият скиор в отбора. Това до голяма степен се дължеше на издръжливостта и физическата подготовка, които бях придобил благодарение на бягането. Тренировките ни включваха състезание по изкачване на склонове и треньорът Суленсун ми каза, че за първи път го побеждава някой по-млад от него. Това явно го правеше щастлив. Побеждаваше не само отборът. През онзи сезон започнах да печеля индивидуални награди. Родителите ми идваха на турнирите и тъй като състезанията се провеждаха в гората, баща ми направи шейна. Той слагаше мама вътре, увиваше я в спален чувал, нахлузваше ръкавици на ръцете й и я дърпаше, така че да може да ме гледа. Беше хубаво. Бях 15-ти франкистата на ски бегачите в щата. Татко пък си намери постоянна работа като параджия в местния филиал на университета на Минесота. И макар, че майка ми се нуждаеше от инвалидна количка, а аз все така редях дърва, пеях, чистех и готвех, бях разбрал, че ако понякога просто правиш това, което се иска от теб, нещата често се получават. Проблемът беше, че понякога не се получаваха. Един ден, беше през мърт, откарах братси и сестра си при прабаба ни, за да я изведем на обяд и покупки. Когато се прибрахме, мама лежеше на пода. Беше паднала, докато се опитвала да стане от туалетната, и си беше счупила таза. Обадихме се на татко и повикахме, бърза помощ. След този инцидент мама така и не проходи. Баща ми също се промени. Отначало превърна живота ни и особено моя фат. Каза, че разчитал аз да се грижа за всичко, докато той е на работа, а аз съм го разочаровал. Опитав се да обясня, че сме отишли при баба по настояване на мама. Тя беше казала, че ще се справи сама. Татко обаче не искаше и да чуе. Беше бесен. Неслед дълго ни посети нов рехабилитатор, който трябваше да помага на мама. Сега тя имаше нужда от много поинтензивни грижи. Рехабилитаторът се казваше Стив Карлин. Два пъти в седмицата той правеше доста сложни упражнения с мама. Един ден, като видя, че ги гледам, Стив ми каза, «Ти си спортист, можеш да помагаш на майка си, ще се справиш». Тогава за първи път си помислих, че вместо горски може да стана рехабилитатор. И така, наред с останалите си задължения, започнах да помагам на мама. Винаги сме били близки, още от времето, когато заедно бъркахме тестото за сладките, и мисля, че помощта ми означаваше много за нея. Брат ми мразеше онова, което се случваше в къщи, и не правеше друго, освен да кара ски и да се забърква в разни каши с приятелите си. Това беше неговият начин да избяга от проблемите. Сестра ми си мълчеше, баща ми се затвори в себе си. През онова лято бях избран да отида на ски лагера, им Бърки, организиран за най-добрите ски бегачи сред гимназистите в щата. Лагерът се провеждаше в Кейбъл, син, в Телемарк Лоч, и всички скиори бяха настанени в хижа сред гората. Бяхме се събрали хлапета и треньори от целия Среден Запад. Гостуващи треньори бяха трикратният олимпийски медалист Николай Аникинг и съпругата му Антонина. Антонина почти не говореше английски и общуваше с нас посредством нечено разделни викове. Имаше много силен акцент, произнасяше в вместо в като драго от Роки 4. Ние я имитирахме, а аз се старах да попия всяка нейна дума. Научих какво е ви от две метс максималното количество кислород което можем да използваме за еродно дишане. Запознах се с различни техники за мазане на ските с вакса, а също и с някои тънкости при финиширането, научих разни плиометрични упражнения за сила и разбрах какво е лактатен прак моментът, в който мускулите произвеждат млечна киселина побързо, отколкото я разграждат. Научих се да носи уред за измерване на сърдечния ритъм, за да следя колко интензивно е натоварването ми. Гледахме видеозаписи на норвежци, шведи и финландци, които бяха най-добрите скиори в света. Бях изумен, все едно бях открил най-добрия наръчник по ски бягане в света. Колкото и съсредоточено да слушах инструкторите, мисля, че научих още повече по време на храненията. В лагера ни сервираха зеленчукова лазаня, всевъзможни салати и прясно изпечен пълнозърнест хляб. По това време най-изтънченото ястие за мен беше салата айсберг с краставици и сметанов сос. Всяко по нестандартно блюдо ми изглеждаше екстравагантно и страшно засукано. Пълнозърнести печива и варен спанак. Това си беше направо екзотика. Тъй като нямах избор, ядях предложената ми храна и не можех да повярвам колко е вкусна. Още повече ме изненадваше фактът, че се чувствах прекрасно. По време на онзи лагер тренирах повече и по-често от когато и да било преди това. Никога не се бях чувствал посилен и в по-добра форма. Подозирах, че храната е свързана по някакъв начин със състоянието ми, но едва години по-късно, когато започнах да изучавам връзката между диетата и упражненията, между храненето и здравето, разбрах колко важен е хранителният режим не само за спортистите, но и за всеки друг човек. Научих че при растителна диета организмът приема повече влакнини, които ускоряват работата на храносмилателния тракт, като по този начин свеждат до минимум влиянието на токсините. Растителната храна е богата на витамини и минерали, на вещества като ликопен, лутеин и бетакаротин, които предпазват организма от хронични заболявания. От друга страна, тя е бедна на рафинирани въглехидрати и трансмазнини, които водят до сърдечни заболявания и други здравословни проблеми. Когато се прибрах от дома, не можех да спра да говоря за лагера. Баща ми ми направи слайдборд, вид фитнес уред Б, Пр, от пластмасова дъска, шперплът и дървени трупчета. Прекървах часове в мазето, като се упражнявах в уреда и се опитвах да повторя движенията на норвежките и финландските скиори. Освен това татко ми измайстори колело, като взе стар велосипед и му завари една метална пръчка. Когато не тренирах в мазата, не карах колело и не тичах, аз разучавах финландските видеозаписи и шведските книги по спортна физиология, които с доста усилия бях успял да заема от библиотеката. Продължих също така да се ограмотявам по отношение на храната. През зимата, по време на последната ми година в гимназията, отидох на ски в Минокола, Уискан заедно със своя съотборник Бен Денин и неговия пастр Бен Крофт. Двамата си носеха хладилни чанти и платнени турби, пълни с пълнозърнести макаронени изделия, спаначена салата и чили от черен боб. Отседнахме в дома на Кърт Уолф, с когото се бяхме с приятели по време на ски лагера, им бърки. Майка му ни на гости с домашна гранула, закуска, разпространена в Северна Америка. Приготвя се от овес, ядки, мед и оризови покънки, запечени на фурна бъ, когато се прибрах от дома, казах на татко, че искам да приготвя гранула за всички, и му показа в списъка с продуктите. Той ме посъветва да потърся помощ от кооперативния магазин, пълноценна храна, който се помещаваше в една стара къща, и да видя дали там нямат славо брашно, пшеничени кълнове и ячемик. Не ядях гранула и салати, за да промени света, за тази идея го по-късно, нито защото ми беше мъчно за кравите. Просто забелязвах, че колкото повече ядях онова, което тогава смятах за хиперска храна, толкова по-добре се чувствах и толкова по-добри резултати имах на състезанията. Преди училищни състезания, сутрин в автобуса изяждах голяма порция кафяфу рис, който приготвях от предната вечер. Ядях с Кришум, тъй като знаех какво ме очаква, ако някой ме видеше. Опитвах се да просветя семейството си, но полека. Подозирах, че спаначенето лазаня ще им дойде в повече, затова месеци наред приготвях само гранула и от време на време кафя в Ориз. През последната година в гимназията бях девети франклистата на щата. В града имаше само едно момче, което беше по-бързо от мен. Той беше не само най-добрият скиор в района, но също и най-добрият пловец и велосипедист. Вече беше печелил областния шампионат по ски бягане, а на първенството на нащата беше сред най-добрите. Говореше се обаче, че няколко пъти е бил изключван от училище, а също и че е бил схвърлен от отбора заради бягства от час и пререкания с треньорите. Бях го видял за първи път две години по-рано, когато пресичахме дълъг от училищния автобус. На един уличен ъгъл стоеше момче в ярък, жълто-розовски екип, униформата на никое училище не беше в тези цветове с жълта панделка на гърба. Момчето носеше три чифта ски. Прическата му беше пънкърска, половината му коса беше остригана, а другата половина беше вързана на конска опашка. Сякаш за да прикове още по-здраво вниманието на околните върху себе си, младежът крещеше и ни махаше да спрем. Оказа се, че треньорът не му позволил да се качи в автобуса на отбора и искал да му даде урок, задето е такъв бунтар. Момчето отказвало да носи цветовете на училището, екипът му бил негово собствено творение. И така, младежът се обадил в Проктър, казал къде се намира и попитал дали ще го вземат с техния автобус. Треньорът Суренсун, който имаше слабост към аутсайдерите, се съгласил. Всеки знаеше по нещо за това момче, че никога не тренира, че ходи на състезания с Лук и какво ли не още. Но как се му караше ски? Никога не бях виждал толкова талантлив ор. Говореше се, че никога не е стигал подалеч от областно състезание, защото бил калпазан и винаги бил на ръба да повтаря класа. Срочните оценки се оформяха след областния шампионат, но преди първенството на щата. Тогава си помислих, че ако имах неговия талант, нямаше да си позволя да имам лош успех. Когато изкачваше стъпалата на нашия раздръмкан жълт автобус, той не знаеше името на никого от нас. Ние обаче знаехме неговото име. Той беше лошото момче, легендата, най-великият спортист в щата, младият хулиган, от когото родителите се опитваха да предпазят децата си, принцът-разбойник от богаташкия квартал. Казваше се Дастио Сън, този човек щеше да промени живота ми. Разтягане някои хора нямат нужда от разтягане. Може и вие да сте от тях, ако биомеханиката ви е добра, ако не прекарвате много време пред компютъра и ако можете да дремнете или да се топнете в морето, когато си поискате. Противен случай ще трябва да се разтягате. Фокусирайте се върху петте важни области за бегача, задните бедрени мускули, сгъвачите на тазобедрената става, квадрицепсите, празците или отибиалния тракт съединителната тъкан от външната страна на кръка. Тези мускулни групи се стягат дори когато човек не тича при неправилна стойка, при седеж, при повтарящи се действия или просто така. Макар че съществуват безброй упражнения за всяка мускулна група, препоръчвам твилартонс, бук заради ясните указания и диаграми, важното е те да се извършват правилно и редовно. Така например, за да разтегнете задните бедрени мускули, легнете по гръб на пода и преметнете колани или въже през стъпалото на единия кръг, като държите краищата на въжето с ръце. Като държите краката изпънати, повдигнете крака, около който е ловито въжето, но без да дърпате въжето колкото е възможно по-високо. Продължете да вдигате крака, докато усетите леко опъване в задната част на бедрото, след което използвайте въжето, за да дърпате крака, докато опъването се увеличи още малко, съвсем малко. Разтягането не трябва да е нито трудно, нито болезнено. Задръжте две секунди, отпуснете крака на пода. Повторете 5 10 пъти. При това упражнение се прилага техниката за активно изолирано разтягане, която аз предпочитам. Тази техника е бърза, упражненията отнемат 5 10 минути дневно, лесна и ефикасна. Независимо дали ще се разтягате преди тренировката или след нея, както правя аз, с техниката за активно изолирано разтягане нямате извинение да не се разтягате. Рецепта за ябълкова гранула с канела Тайната на тази рецепта се крие в накиснатите увесени ядки и конопеното мляко. Накисването на увесените ядки води до освобождаването на ензими, които имат благотворно влияние върху храносмилането. Конопеното семе е богато на омега 3 масни киселини, а конопеното мляко е плътно, но леко допълнение към хрупкавата гранула. Тази закуска е отлична преди или след сутрешна тренировка или състезание. 1 2 ч. Кокосово масло 4 ч. Ча, ча. Сурови увесени ядки, накиснати във вода за 6-8 часа, или за цяла нощ, и отцедени едно ябълка, изчистена от семките и нарязана на филийки ч. Кокосови стърготини 2 ч. Л. Канела на прах 2 с. Л. Кленов сироп или 1 с. Л. Нектар от агаве 1 ч. Л. Ванилия ч. Л. Морска солча, ч. Нарязани сурови бъдемича, ча. ча. Нарязани тиквени семки 2, 3 ч, ч, загрейте загрете предварително фурната на 120 са. Намажете две тавички с кокосовото масло. Сложете увесените ядки, ябълката, кокосовите стърготини, канелата, подсладителя кленов, сироп или нектар от тагаве, ванилията и солта в кухненски комбайн и ги смелете за 30 секунди. Оберете стените на съда, мелете още 30 секунди, оберете стените още веднъж и отново мелете в продължение на 30 секунди. Прехвърляте сместа в голяма купа и добавяте бадемите и тиквените семки. Разбъркайте добре с лъжица. Нанесете сместа на тънък слой в предварително подготвените тавички. Печете 2 до 4 часа, като на няколко пъти обърнете гранолата с шпатула, докато изсъхне и стане хрупкава. Може да печете пократко в посилна фурна, но наглеждайте гранолата, за да не загори. Охладете и добавяте стафидите. Поднесете с растително мляко и парченца банан или пресни горски плодове. Съхранявайте 3 минус 4 сегници в плътно затворен съд. За 8 минус 10 порции рецепта за Конопено мляко Ч Ч Сурови белени конопени семена 4 Ч Ч Вода ч, Л Морска сол 1 минус 2 Ч Л Нектар от агаве или кленов сироп. По желание, сложете конопените семена, водата и сута в блендер и разбийте за 1-2 минути на висока скорост до получаване на гладка смес, подобна на мляко. Ако искате млякото да е посладко, добавете нектар от агаве или кленов сироп на вкус. Конопеното мляко се запазва 4-5 дни в хладилник. За 5 чаши коментар към снимка, Когато бях на 18 г. в последната година на гимназията Започнах да се класирам на челните места на състезанията по ски. Ските бяха моята страст. Бягането беше само средство за поддържане на форма. Пети, гордостта на глезиовците да кичаш с дъсти 1-9-9-2-1-9-9-3-г, Да искаш да си някой друг означава да погубиш човека, който си. Кърт Бейн, когато дъсти бил на 5 години, баща му прекарвал цялото си време по кръчмите, а майка му която работела в лютеранската църква, давала на Дъсти четвърт долар и го пращала да си играе. Той се качвал на колелото си, отивал до младежкия дом и прекарвал дения там, като плувал, тичал и се забъквал в разни каши. Когато Дъсти бил на 12, баща му взел семейната кола, за да отиде на бар, и повече не се върнал. Неслед дълго той се развел с жена си и Дъсти не видял баща си с години. Майка му започнала да излиза с някакъв мъж, който мразел дасти и го тормозел. Дасти не се застоявал в къщи. От своя страна аз случах, помагах на майка си, карах ски, вдигах тежести, бях научил това в ски лагера, или излизах с приятелката си. Момичетата явно си падаха по спортисти. Дасти пиеше. Всички хлапета знаеха това. Знаехме също, или поне си мислехме, че знаем че е влизал в пререкание с полицията и че сваля не само гимназистки, но и келнерки и студентки. Когато печелеше състезание, той ругаеше останалите участници, присмиваше им се и обиждаше семействата им, беше недисциплиниран и пилееше изумителния си талант. Всички бяха наясно с това и глязльовците, и градските момчети, и недоделаните пролетарии. През пролета на 1992 обаче, когато с дъсти бяхме последна година в гимназията, аз разбрах колко много не знам за него. С дъсти бяхме заедно в лагера в Франфурт, Мейн, който спортната академия на САЩ организираше за младежките национали. Тук се бяха събрали ски-бегачи от всички щати, в които се практикуваше този спорт. Условията не можеха да са полоши. Температурата беше към 3 месеца и снегът приличаше на замразено кисело мляко. Единият ден валя дъжд и водният стълб беше 5 см. През нощта за студия и пистите се превърнаха в ледена пързалка. Треньорите обаче държаха всеки ден да се упражняваме, а дъсти всеки ден им противоречеше. Искаше да знае защо правим едно или друго упражнение. Искаше да знае защо не бягаме повече. Казваше пред всички състезатели, че треньорите са смешници. Каза и на треньорите, че са смешници. Не можех да повярвам, че не го изгониха още първия ден. Никога не бях отвръщал на възрастен. Никога не бях поставил под съмнение уменията на треньора. Да сти прочете мислите ми и ми каза да се успокоя, защото така или иначе треньорите са едни мухлювци. Наричаше ме «загубенек» и «тъп поляк», но го казваше така, че не се обиждах. През първия състезателен ден бягахме 10 км и Дъски падна много лошо на един заледен обратен завой, само дветма преди финала. Изправи се бавно, знаех, че нещо не е наред. Дъски тихо заяви, че си е счупил глезена. Треньорите му казаха да си гледа работата, защото няма нищо счупено. Те знаеха за Дъски толкова, колкото им беше необходимо. Той просто се опитваше да стане център на вниманието. Казаха му да се наспи добре и да е готов за състезанието на другия ден. Вечерта, когато да сти си свали обувката, стъпалото му беше мораво, почти черно. Приличаше на черна волейболна топка, но да сти не каза нищо. Не го обърна на майтъп. Всъщност бях малко разочарован. Може би това момче всъщност не беше такъв кълпазанин. Когато застана на старта на следващия ден, глезенът му беше толкова отъкъл, че не можеше да влезе в обувката. Дъсти обаче се опита да се обуе. Без да каже нищо, се опита да си намъкне обувката, за да може да се състезава. Накрая един от треньорите на другите отбори, който се оказа лекар, разбра какво става и му извика да спре. Откараха Дъсти в болница, снимаха го на рентген и се оказа, че глезенът му наистина е счупен. Тогава разбрах, че съм сбъркал в преценката си за Дъсти. Той беше Яко Копеле. До края на седмицата Дъсти се държа както обикновено. Първо се промъкна в стаята на отбора от Аляска и открадна електронната им игра. Когато го усетиха, той ги нарече мухлювци и започна водна битка с тях, която трая цяла седмица. Всяка нощ Дъсти крадеше кока-кула и джинджифилова лимона да от бара на хотела. Разказваше как ченгетата го гонили с кучета през гората. Говореше за всички жени, с които беше спал. Разказани как се приятели с някакво момче, което знаело кои шкафове в домакинската стая на местния филиал на университета на Минесота са отворени. Разказани също как крадял по 90 сетролки тоалетна хартия наведнъж и украсявал с нея къщите на хора, на които искал да направи номер. А такива хора винаги е имало. Разказани как веднъж тичал близо 30 км дома си до където започвал бабиният маратон, ежегодно състезание по бягане, провеждано в Дълут, Миннесота. Наречено е така в чест на ресторанта, спонсорирал първото издание на маратона Б. п. После тичал на маратона, а накрая пробягал 8-те километра до дома си. Аз отговарях на възрастните са, тъй вярно, а да сти треньорите. Защо защо дяволите ни карате да правим това. Аз носех ризи, а да сти бръснеше половината си глава. Различията ни се виждаха с просто око. Това, което не беше толкова очевидно, беше жаждата, която и двамата таяхме, и усилията, които бяхме готови да положим. Когато Дъсти разказваше невероятни истории за свръхчовешка издържливост, всички го усвиркваха и му се присмиваха. Но не и аз. Дъсти беше много забавен, но всички мислеха, че дрънка пълни глупости. Аз не бях толкова убеден. От имаше нещо, което го караше да продължава напред, след като всички бяха рухнали. Не бях сигурен какво е това нещо, но исках да го притежавам. След като завърших гимназия, купих бежовата Toyota Corolla на дядо ми Едс в част от парите, при в Dry Dog, и вече можех да изминавам 3 километра до ресторанта с кола, а не пеши или с ски. Бях председател на Националната почетна общност, Американско сдружение на гимназисти. Показали високи академични резултати, обществена ангажираност, лични и лидерски качества Б. П. И бях чел Суженицин, Александър Исаевич Суженицин, 19182008, руски писател, дисидент, Нобелов лауреат Б. П. И Торо, Хенри Дейвид Торо, 18171862, американски философ, писател и общественик Б. П. Мислех за живота отвъд Проктор, да улоти минесота, далеч отвъд нашата къща на сляпата улица, но не можех да си го представя. И определено не знаех как да стана част от този живот. Исках да постъпя в колеж, където да тренирам ски бягане и да уча рехабилитация. Много помагах на майка си и се бяха приятели с нейния рехабилитатор. Стив Карлин беше много земен човек, не като лекаря, който ме караше да пие лекарства против високо кръвно. Стив ми помагаше да вдигам майка си, а когато тя не искаше да става, той ми помагаше да я убедим. Мама имаше голяма рана на хълбука, останала от операцията след падането, но тази рана не ме плашеше. Стив казваше, че това е още една причина да стана рехабилитатур не бях гнуслив. В прощалната си реч в гимназията казах, бих искал да ви завещая четири послания, които да помогнат на вас и на хората около вас да успеят в живота. Все още пазя тази реч. Първо, бъдете различни. Второ, намерете начин да помогнете на другите, вместо да мислите само за себе си. Трето, не забравяйте, че всеки е в състояние да постигне нещо. Не позволявайте никой да ви обезкуражи, докато се опитвате да осъществите целите и мечтите си. И накрая действайте, докато сте млади. Преследвайте мечтите и целите си дори да изглеждат невъзможни. Всичко звучеше много добре, но истината беше, че не бях сигурен какви цели имечки имам самият аз като изключинските и работата като рехабилитатор. Знаех, че искам да уча в колеж, но баща ми ми беше дал да разбера, че ще трябва сам да си плащам. Мечтаех за Дартмут, частен университет в Хановер, щата Ньюхемпшир. Едно от 8-те виши училища в брашленената лига, в Ж. по Б. Пр. Но брашенената лига, организация на престижни висши учебни заведения от северо-источната част на САЩ, Б, Пръ, не ми беше под джоба. Накрая избрах Сейнт Схоластика, колежа, който беше завършила майка ми. Това беше малко частно учебно заведение с много добра програма по рехабилитация. Най-хубавото и най-лошото в случая беше, че може да продължа да живея от дома и да помагам на родителите си. Състоянието на мама се беше влошило, а Стив вече не идваше толкова често, просто не можеше да направи нищо повече. Когато занятията започнаха, почувствах облегчение, че няма да съм по цял ден вкъщи. Може да звучи ужасно, но това си беше самата истина. Едва една пета от младежите в Проктер отиваха в колеж, така че повечето ми приятели останаха в града и се хванаха на работа. Аз също започнах работа в магазина на Nordic Track, американска компания за производство на спортни стоки, съществувала в периода 197598 БП в търговския център Нюърхил в Делуд. Обличах тениска и започвах да демонстрирам и продавам фитнес уредите Nordic Трак. Бях учтив и знаех много за машините, симулиращи ски бягане. Ник Гърка. Който понякога работеше втора смяна, искаше да ме се за дъщеря си. В колежа учех история на средновековието, химия и писмена култура. В търговския център ядях в Макдоналдс поне четири пъти седмично. Вземах си по два сандвича с пилешко, голяма порция пържени картофи и Кока-Кула. Като дете рядко ядях закусвал ми, с майка, която живееше, за да готви, и баща който живееше, за да пести, бързите закуски бяха недостижим лукс. И ето, че сега можех да си купя хамбургер или сандвич с пилешко, когато си поискам. Това ми даваше чувство за свобода. Освен това ми беше вкусно. Някои хора може би се задоволяваха с салата и пържени зеленчуци, но аз бях спортист, а всички казваха, че сериозните спортисти се нуждаят от сериозни белтачини. С други думи, от месо. През есента възобнових тренировките по ски бягане, но исках само половин сезон и отидох общо на три състезания. Пародията беше пълна. Отборът се ръководеше от бейсболния треньор. Носехме екипите, които женският отбор беше изхвърлил преди 10 20 години. За да остана във форма за предстоящия сезон, тренирах сам или, което се случваше все по-често, с дъсти. Отивахме до скипистата с моята кола и докато аз зареждах в Бориво, Дъсти се измъкваше от магазина на бензиностанцията с парче, салам или пакетче чипс, натъпкано в пантауна. Странното е, че никога не ни хванаха. Докато аз карах старата си бричка по шосето, Дъсти се подаваше от прозореца на колата и се здрависваше с другите скиори, които отиваха към пистите. Обожаваше свободните бюфети и ме научи как да натъпче якето си с пица, след като стомахът ми не може да побере повече. Когато не крадеше, не се забъркваше в разни каши и не тренираше, дъсти работеше в «Ски хът» магазин за ски екипировка. При 25 ходеше на работа с колело, като си носеше и ските. Беше жило копеле, разбира се, когато тренирахме заедно, дъсти винаги ме побеждаваше. Беше по-бърз и по-силен, аз знаех, че никога няма да бъда коров като него. Спомнете си с чупения Глезен, и двамата го знаехме, но знаехме също така, че аз се променям. Всяка година, през зимната ваканция, в седницата след Коледа, да сти участваше в деня на 90-те километра, тренировка по ски бяганец, дължина на трасето 90 м, организирана от Рик Кале, треньор на гимназията, Сейнт Пол, когато всички наричаха Рикър. Само най-силните и издържливите се справяха. В последната година на гимназията да ме попита дали искам и аз да участвам. Победи ме, разбира се, но после ми каза, че на последните 15 ма, двамата са Рикър постоянно са гледали назад, изумени от скоростта ми. Дъсти знаеше, че никога не съм бил особено бърз и не можеше да повярва, че съм успял да ги следвам. До ден днешен Рикър казва, загубеняка се роди в деня на 90-те километра. Да продължаваше да ме дразни, задето учех в колеж, задето приличах на идиот в тениската на «Нордик трак» и задето бях такова добро момче. Завиждах му, чудех се как ли се чувства човек, който няма нито отговорности, нито грижи. Чудех се какво ли би било, ако живеех неговия живот. През една мартенска вечер бях в първи курс се прибрав вкъщи къщи малко по-късно от обещаното. Баща ми заяви, че щом съм казал, че ще се прибера Феди колко си часа, би трябвало да спазя обещанието си. Казах му, че той пък трябва да осъзнае, че аз имам свой живот извън семейството. Работех на пълен работен ден, учех и бях много заед. Той обаче не искаше и да чуе. Каза ми, ако тук не ти харесва, може да отидеш да живееш другаде. Тук нещата стоят така. Бях сигурен, че татко не говори сериозно за изнасянето. Но грешах. Той наистина го мислеше. Каза ми, не те искам повече тук. Двамата си крещахме, а мама плачеше. Не мисля, че можеше да се намеси дори да беше здрава. На другия ден имах контролно по химия, така че си хванах учебниците, не взех дори дрехи, метнах ги в чантата си и излезох. Отидох в колата до един недалечен хълм, Томпсън Хилл, и спрях на едно място, от което се виждаше цял дълут. Беше много студено, аз обаче не мислех къде ще живея или как ще се промени животът ми. Знаех какво трябва да направя. Паркирах колата под една улична лампа, извадих учебника по химия, отворих го и започнах да уча. Рецепта за хлебна пица – маратон. Някога аз бях един всеяден тинейджър от Минесота. Ако някой тогава ми беше казал, че може да има пица без сирене, това щеше да ми прозвучи като зима без сняг интересно, но невъзможно. В момента аз съм растително яден възрастен и да си намеря вкусна пица от изцяло растителни продукти за мен е толкова лесно, колкото за някой, който не е тренирал, е лесно да пробяга маратонска дължина за 3 часа. Ето защо аз сам си правя пицата. Моята пица е не само вкусна и засищаща, но също така се приготвя невероятно бързо и лесно. Тайната е в хранителната мая. Тези жълти трохи придават аромат на масло и сирене на всяка храна. Като освен това са богати на витамин в комплекс, включително и на жизнено важния витамин в 12. Рецепта за сирене от Тофо 220 г. Твърдо Тофо 2 са. л. Мисо, жълто или бяло, 3 са л. Хранителна мая 1 ч. Л. Лимонов сок или ябълков оцет. Отседете Тофото и леко го притиснете, за да извлечете от него излишната вода. Смесете всички съставки в подходящ съд и пасирайте с помощта на прибор за картофено пюре или дървена лъжица до получаване на еднородна смес, подобна на сирене. Оставете настрани докато приготвяте соса. Сос 170 г. от пюре 1 ч. Л. Лук на прах 1 Л. Чесън на прах 1 ч. Л. Италианска подправка, смес от равни части босилек, майоран, риган, розмарин и мащерка б, Пр. 1 ч. Л. Морска солча, вода водача, л, стрити сухи чушки, пожелание, смесете доматеното, бюре, лука на прах, чесъна на прах, италианската подправка, сута и водата в подходящ съд и разбъркайте добре. Ако желаете сосът да е по-пикантен, добавете стрити сухи чушки. Оставете настрани, хлебна основа, използвайте пресен хляб или хляб от предния ден пожелание. Аз предпочитам хляб в маслини. Едно хляб нарежете хляба на филии с дебелина първи 5, 2, 5 см. Планка, любимата ми планка е от спанък, домати, сушени на слънце, и маслини заради наситения цвят и пикантния вкус. Вие обаче можете да сложите върху пицата своите 3 до 5 любими вегански съставки. Едно ча, Ч, пресен спанък, нарязан ча, Ч, домати, сушени на слънце, нарязани. Ч, ча. Маслини, каламата, нарязани, заграйте фурната или тостера до 220. Намажете всяка филика хляб с малко сос и сложете отгоре по малко спанък, домати и маслини. Накрая поръсете с натрошено, сирене. Печете в продължение на 10-12 минути, докато плънката и е основата на хляба по е леко. Ако ви остане неизядена пица, охладете я до стайна температура. Сложете я в малък нейлонов пик и я оставете в хладилника. Така на другия ден ще имате пица за обед или за следващото дълго бягане. За 4 минус 6 порции 6. Мъдростта на хипи дан, Минесота Вояджър 50-1994. Колкото повече знаеш, толкова по-малко ти е нужно. Ивон Чуйнарт, алпинист, хората постоянно ми задават един и същи въпрос. Защо тренирам по 5 часа без прекъсване, щом 25 минути бягане са достатъчни, за да поддържам форма? Защо бягам по 4 маратонски дължини една след друга, когато мога да участвам на някой цивилизован маратон? Защо, вместо да тичам по сенчести пътеки, се състезавам в долината на смъртта в разгара на лятото? Мазохист ли съм, или съм пристрастен към ендорфина? Или дълбоко в душата си тая нещо, от което искам да избягам? А може би търсил нова което никога не съм имал. В началото на колежа тичах заради дъсти. Беше лятото след първи курс. Дъсти живееше с още няколко момчета в една къща, която наричаха думат на гравитацията. Един от съквартирантите му беше шампион по ски-спускане, друг се занимаваше много сериозно с планинско колоездене. Дъсти живееше на тавана, където температурата понякога падаше до 30 и спеше в дебел спален чувал, купен от военния магазин. Наричаха къщата думат на гравитацията, тъй като толкова често пушеха марихуана, че през повечето време не можеха да се държат на краката си. По тази причина бяха решили, че гравитационното поле в къщата е посилно от нормалното, и дори бяха окачили лулата на въже, за да могат да си я подават, без да се надигат. Аз от своя страна живеех у семейство Обрехт, които бяха възродили мъжкият отбор пуски на гимназията в Проптер. За да видя майка си, брат си и сестра си, трябваше да се промъквам в къщи, когато баща ми беше на работа. Дъсти и неговите съквартиранти живееха ден за ден. Аз не можех да спра да мисля за бъдещето. Знаех, че скиорската ми кариера отива към своя край. Нямах таланта на Дъсти, можех да усъвършенствам техниката си. Така че обикновеният зрител да си мисли, че съм роден в Норвегия, но съзнавах, че има момчета като дъски и те не бях малко, които винаги щяха да бъдат по-бързи от мен. Колкото и да тренирах, никога нямаше да бягам с такава лекота. Природата ме е създала решителен и трудолюбив, но е забравила да ми даде съответните мускули. Един ден обаче дъски ми се обади и ми каза, че е спечелил състезанието на 80-кма, минесота Вояджер. Заяви ми още, че ще се запише и за следващото издание, и ме попита дали не искам да тренирам заедно с него. Съгласих се, разбира се. Никога не отказвах на Дъсти. Казах си, че това ще ми помогне да вляза във форма за следващия ски сезон. Истината обаче беше, че му завиждах за живота, който водеше свободен, забавен и динамичен. Дъсти беше кълпазанин, а аз исках да бъда като него. И така, ние... Калпазаните тренирахме заедно. Тичахме по две втори 5 часа, а дъски през цялото време се заяждаше с мен. Загубен това, загубен е конова. Казваше, че уча прекалено усърдно, че мисля прекалено много, че трябва да се отпусна, че на никого не му покадали имам най-високите оценки. Замеляхме се скал и се ругаехме. Тък му бях свикнал с бягането на дълги разстояния. Когато един ден Дъсти реши да разнообрази тренировките, като включи и колоездене. До този момент бях карал само колелото, което баща ми ми беше преправил. Дъсти ме уверяваше, че ще бъде забавно. Той убеди един свой приятел да ми продаде старото си колело марка, Биянки, с небесносиния стоманена рамка. Тъй като колелото ми беше прекалено малко, Дъсти ми помогна да монтирам върху него огромна стойка за седалка от велосипед за планинско колоездене. Изминавахме по 100 150 км. Да сти караше добре, знаеше всички трикове. Няколко години порано се беше състезавал с Джордж Хинкапи, който впоследствие участва в Турдио Франс. Аз от своя страна се мъчех с огромната стойка и със седелката, която ми смазваше топките всеки път, що минех през някой камък. Всеки момент бях готов да се откажа, но не го направих. Може би чувствах облегчение, че съм далеч от колежа. От тъжното си семейство, от мама, чието състояние постоянно се влушаваше, и от татко, който все повече се натъжаваше и разгневяваше. Нямах качества, нямах и подходящо колело, но докато карах заедно с дъсти, направих важно откритие. Останових, че макар да съм непохватен, макар да не знам нищо за колоезденето не бях прочел нито една книга, нито една статия по въпроса все пак се справям с дългите маршрути с какво още мога да се справя? Когато бях във втори курс, се преместих в общежитие. Записах курс при някоя си сестра Мери Ричарбо, която надминаваше и най-педантичните мунахини от Сейнтс Хуастика. На първото занятие тя ни каза да си набавим престъпление и наказание. Имахме пет дни да прочетем романа. Щеше да ми е трудно да намеря време между другите лекции. 30-часовата работна седмица в «Нордик трак», тайните посещения у дома и тренировките за последния ми, поне така си мислех, сезон в ски бягането. Гледа със студентките си 70% от учащите в колежа бяха жени, които отиваха на лекции с снях. Досещав се, че повечето са на родителска издръжка. Те винаги имаха свободно време. В моите очи животът им се състояше от лекции, купони и тренировки с колежанските отбори. Сред тях се чувствах не на място. Не ми беше за първи път. Дъсти също не ми помагаше. Той се появяваше в колежа с спуснати коси до раменете, в мирисън на марихуана, ополваше се срещу съст студентките ми и казваше – «Здрасти, човек!». Момичетата се изчервяваха и питаха в един глас – «Кой е надрусаният ти, приятел?». Дъсти винаги имаше успех сред жените. Един ден той окачи на вратата на стаята ми надпис, на който пишеше «Не газете тревата, пушете я». Оставих надписа, О студентите, които идваха на гости в общежитието, той будеше смях. Но не и у родителите им, ако по това време някой ме беше попитал какво харесвам от дъсти, сигурно щях да свия рамене. Той ми беше приятел и това ми стигаше. Днес обаче мисля, че тогава съм го харесвал, защото той олицетворяваше един привлекателен за мен мироглед. В гимназията, а после и в колежа се бях заровил в екзистенциалистката литература. Писатели като Сартр и Камил описваха мъките на човека, който се чувства чужд в непонятния за него свят. Херман Хесе пишеше за търсенето на свещеното сред хаоса и страданието. Екзистенциалистите не вярваха в половинчатия живот. Те ме предизвикваха да отхвърля съветите и очакванията на другите и да живея смислено. По онова време никога не прекрачвах границите на социално допустимото поведение. Затова пък с хора, които сами определяха границите си. Такъв беше Войчо по малкият брат на мама, попрякор-комуниста, който носеше шапка с името на Малкал Мекс, американски мусулмански проповедник, борец за правата на чернокожите Б. Демонстрираше в подкрепа на правата на бездомните, спеше по хавайските плажове, работеше на нефтопровода в Аляста и носеше в джоба си книжка с цитати на Маот Задун. Такъв беше и Дъсти, който междувременно се беше сдобил с отровнозелен микробус, Шевролет, на който беше залепил следния надпис – «Господине, не се смейте, това в колата може да е дъщеряви». Най-неконвенционален обаче беше хипидан съвременният Хенри Дейвид Торо. През 1992, когато го срещнах в кооперативния магазин, на който беше със и където работеше, Дан Проктор беше на 45 години. Беше висок 175 сма, но имаше издължени крайници. Носеше тениска с надпис, вместо бомби велосипеди. Надписът обаче не се виждаше добре заради брадата, достойна за някой хасид, последовател на хасидизма течение в юдеизма. Традиционно мъжете Хасиди не бръснат брадите си Б. Пр. Дан се движеше така, сякаш танцуваше на концерт на Грейтфул Dead, калифорнийска рок група Б. П. Косата му беше сплетена на две плитки, които падаха на раменете. Говореше бързо за околната среда, за сока от житни кълнове и за това, че човек трябва да живее разумно. Говореше носово като скандинавец, а смехът му напомняше клясък на бладна птица. Хипи Дан приготвяше бисквити, гръм, разточителна версия на сладките с парченца шоколад. Замесваше тестото от овесени ядки, пълнозърнесто брашно, фъстъчено масло и много краве масло. Не бях опитвал по вкусни бисквити. Носеха се слухове, че някога дан е имал тайна пекарна в магазина, а Дъсти и неговите приятели наркомани били големи почитатели на произведенията му. Дан беше местна легенда в бягането. Говореше се, че когато бил по-млад, отивал на състезание с колело, по дънки, и вземал акъла на бегачите, оботи в шорти, като после профучавал по тях. Дори Дъсти се възхищаваше на хипи Дан. Дан тичаше от 20 години. Той нямаше кола или телефон. В един момент е схвърли дори хладилника си. Говореше за слънчевата енергия, за това как трябва да живеем без електричество и да намалим влиянието си върху околната среда. За цяла година Дан изхвърляше само един малък варел с буклук. Освен това, той говореше много за природните горива и за човешката глупост. Най-същественото е, че се опитваше да намали влиянието си върху планетата много преди това да стане модерно. Веднъж хипи Дан ме покани да тичам с него. Зулт и отис, жълтите му лабрадори, тичаха пред нас. Дан ми обърна внимание върху лекотата, с която тичаха кучетата, и върху тяхната връзка с околната среда. Каза ми, че именно простотата и връзката с земята ни правят щастливи и свободни. Тогава не знаех, че тъкмо тези неща ни превръщат в подобри бегачи. Това беше урок, който щях да науча години по-късно в един каньон в Мексико. Предвид на товареното ми ежедневие колеж, работа, проблеми в къщи, аз скопнах за щастие повече от всеки друг. Съзнавах колко мъдра е житейската философия, основаваща се на простотата. За мен обаче никога не е било просто да живея просто. Винаги усложнявах нещата. Когато започнах да тренирам съдъсти за предстоящия Voyager, аз предложих да попрочетам нещо за състезателните стратегии и тренировачните техники, да правим почивки, да редуваме спринта с джогинг, да броим стъпките си. Мисля, че споменах нещо за измерване на сърдечния ритъм и за лактатния прак. Дъсти ме рече глупък и заяви, че мисля твърде много. Каза също, че единственият ни избор е да тичаме много, да се скъсаме от тренировки, и добави, като имитираше гласа на Рикър, ако искате да победите, излезте, тренирайте, а като се изморите, потренирайте още малко. И така, през унази пролет тичахме много по 2, 3, 4 часа, през и около дълут. Да идваше в общежитието, чукаше на вратата на стаята ми. Аз оставях, братя Карамазови, или Война и мир. Или учебника по физика, или учебника по анатомия и физиология, и двамата излизахме. Тичахме по пътеки, които се стесняваха и накрая почти изчезваха. Тичахме в местности, където скачаха елени и бродеха койоти. Тичахме в сняг и в придушли потоци, които бяха толкова студени, че след тренировката не си усещах ходилата. Неусетно бягането беше станало за мен нещо повече от тренировка, беше се превърнало в своя горуда медитация. Докато тичах, умът ми, заето обикновено случене, с мисли за бъдещето и тревога за мама, се освобождаваше. Тялото ми правеше от само себе си онова, което толкова дълго се бях мъчил да го накарам да прави. Вече не бях в задънена на улица. Нямаше ги и онези, които плюеха в лицето ми. Чувствах, че летя, да сти познаваше всички пътеки в околността. През онази пролет и аз ги изучих. Тичахме цяла пролет, понякога си говорехме. Понякога мълчахме. Тичахме както винаги да сти отпред, а след него. Знаех си мястото и бях доволен. Всичко беше наред. Един писател е казал, че нещастлив е бил, когато е работил върху първата си книга. Книгата се оказала толкова лоша, че авторът не показал ръкописа на никого. Радостта му обаче идвала от начина, по който времето спирало, и от всичко, което научил за себе си и за занаята си в процеса на работа. Докато тича в дъсти през онази пролет тичах, не се състезавах, а разбрах както е имал предвид този писател. Смятах също, че мога да се представя добре на състезание. През юни бягах на Бабиния маратон да и разбрах, че тренировките не са били на празни. Завърших с време 2 часа и 54 минути. Не беше зле, хрумна ми, че ако се съсредоточа и продължа да тренирам, мога да стана още по-бърз. Вместо това обаче, по препоръка на Дъсти, аз реших да се захвана с нещо по-сериозно. Записах се за първото си състезание по бягане на свръв дълги разстояния. На старта на Voyager, през 1994 застанахме двамата и когато Дъсти, който защитаваше титлата си, тръгна, тръгнах и аз. Този път Дъсти не ме наричаше загубенък и не се заяждаше с мен заради колежа. Просто тичахме, не беше лесно. В края на юли в Минесота е задушно, температурата е на 30 и е кално. Ние обаче не се предавахме. На 40-ия километър в една локва, пълна с особено лепкава тиня, Дъсти да си изгуби лявата обувка. Той спря да я вземе и за миг аз се разколебах. Как щях да тичам, ако Дъсти да не бягаше пред мен? Той беше легендата, аз бях придружителят, той беше бегачът, аз бях само един твърдоглав поляк. Не знаех как да постъпя, затова просто продължих да тичам. Тичах няколко секунди, после още няколко минути, а когато погледнах назад, не видях дъсти. Продължих да тичам. Може би беше дошъл краят на състезателната ми кариера в ските. Може би баща ми никога нямаше да бъде щастлив. Може би майка ми никога нямаше да оздравее. Може би аз винаги бях водил двойствен живот, разкъсван между прилежността и шторотиите на дъсти. В книга който пресеко финиша обаче, нищо нямаше значение. Бях се справил с едно от най-трудните начинания, с които някога се бях захващал, и си казах, никога повече. Лежах по очи в тревата, задахан и щастлив, но напълно изтощен. Беше ми лошо, нямах сила за нищо, нима това е бегачът, човек, който дава всичко от себе си в едно единствено състезание, докато остане съвсем без сили. Отдавна бях открил у себе си дарбата да се мобилизирам, когато всички около мен се предават, и се чудех как да използвам този си талант. Сред каменистите хълмове край Делут, докато подскачах върху ужасно неудобното синьо, Бианки, осъзнах, че мога да понеса всяка болка, и се чудех за какво ще ми послужи това ми качество. На своя първи, Voyager, финиширах втори, като за първи път изпреварих дъсти. Той завърши трети, хипи дам ми беше казал, че всеки човек си има свой път и трябва само да го открие. Мисля, че тогава аз намерих своя път. Бягайте леко, тъй като идвам от равнинна област, трябваше да се науча да тичам по наклон. След като развих това си умение, бягането ми се подобри. Вие също можете да го развиете, като за целта не са ви нужни хълмове. Следващия път, когато тичате, пребройте колко пъти за 20 секунди десният ви крък стъпва на земята. Умножете по 3, за да разберете колко оборота правите в минута. Един оборот е равен на две стъпки, така че ако разделите броя на стъпките в минута на 2, ще получите броя на оборотите. Сега идва веселата част. Ускорете темпото, така че да правите по 85 90 оборота в минута. Най-честата грешка на бегачите са прекалено големите крачки. Повечето хора тичат бавно, правят големи крачки, извеждат водещия крак много напред и стъпват на пета. Това означава, че лесно уязвимата пета стъпва на земята с по-голяма сила, което натоварва ставите. Най-бързият начин да решите този проблем е, като тренирате с 85 минус 90 оборота в минута. Късите, леки и бързи стъпки свеждат натоварването до минимум. Така можете да бягате по-дълго и по-безопасно и ще повишите ефективността си. Изследванията показват, че почти всички елитни бегачи, които се състезават на дължини от 3000 м ма до маратон, бягат с 85-90 оборота в минута. Някога тренирах бегачите с метроном. Днес има много уеб страници, които групират парчетата по броя на ударите в минута. Препоръчвам вият квакъл, джук, фем. Изберете темпо от 90 или 180 удара в минута. Рецепта за «Зелена сила» напитка преди тренировка хипидан пръв ми обърна внимание върху «Зелените», храни като спирулина и пшеничени кълнове. Спирулината е зелено водорасло, известно като храната на аттекските войни. Векове наред спирулината е използвана като средство за намаляване на теглото и засилване на имунитета. Проучвания от последните години показваха, че растението може да повиши издържливостта на бегачите на дълги разстояния. Тъй като спиролината се смята по-скоро за хранителна добавка, а не за храна, службата за храните и лекарствата не регулира производството и купувайте спиролина само от биомагазини и избирайте марки, на които имате доверие. Спиролината е пълноценен протеин, шейкът, който ви предлагам, е богат на белтачини, витамини и минерали и е много хранителен. Ако искате да добавите още въглехидрати, заменете 1 ч, ч, вода с 1 ч, ч, ябълков или гроздо сок. Две банана 1 ч, ч, прясно или замразено манго или янана с 4 ч, ч, вода 2 ч, л, спиролина на прах 1 ч, л. Мисо поставете всички съставки в блендер и разбивайте в продължение на 1 минус 2 минути до получаване на идеално гладка смес. Пийте по 550 минус 850 мула, 2 до 3 ч, ч. 15 до 45 минути преди бягане. За две порции по 550 мула коментар към снимка, когато се запознах с него през 1992, хипи Дан Проктер беше местна легенда в бягането. Той ми разкри радостта от простия, съзнателен живот. Когато се върнах в дълъг през 2010, за да го посетя в неговия дом, издържащ се само с слънчева енергия, установих, че дан не се беше променил много. Седми, не обръщай внимание на болката. Минесота Voyager 50, 1995 и 1996, винаги правите онова, което ви е страх да направите. Джордж Бърнард Шоу Срещнах жената, която ми помогна да стана веган, на опашката в Макдоналдс, тя си купуваше диетична кола, а аз бях отишъл да обедвам. Лия беше руса и лачезерна. Имаше цял куп чехли, биркенстук, германска марка обувки Б. пръ, затова и някои от момчетата в търговския център я наричаха мис биркенстук. Работеше в един магазин за дрехи, учеше в местния филиал на университета на Миннесота и ходеше навсякъде с колело. Лия беше вегетарианка, затова беше странно, че я виждам в Макдоналдс. Двамата се сприятелихме, и постепенно започнах да се променям благодарение на Лия, на Хипи Дан и на книгите, които той ми даваше например, Култура и земеделие, на Луен в която се казваше, че отмирането на земеделието е равносилно на отмиране на културата, и че ако някога сме знаели откъде идва храната ни, то днес дори не се замисляме за пътя на пакетираното пилешко, което купуваме в магазина. Започнах да приготвим сандвичите си с сирене, хаварти, вид датско сирене с сладника вкус и високо съдържание на мазнини б, пръ и спанък вместо страйни колбаси. Намалих размера на сандвича с наденица и яйце за закуска, но само малко. От време на време си правех гранула. Валях кафя в урис и броколи в микровълновата печка на баба Литън. Майка ми ми я даде, когато се изнесох от къщи. Приготвих ориза точно както ме беше учила. И все пак аз бях спортист и млад мъж, който се смяташе за непобедим. Когато бях в първи курс и започвах да прегръщам екологичните идеи на хора като хипидан, това не ми пречеше да ям по два сандвича с пилешков Макдоналдс, придружени от голяма порция пържени картофи, а от време на време и от Биг Мак. И така поне четири пъти седмично. Смятах че имам нужда от белтъчини и че няколко бързи закуски не са навредили никому. Много обичах да пека разни неща на грил и на него постоянно цвърчаха наденица, пържоли, братворст, свински котлети и каквото друго месо ми попаднеше. Бях го купил на една гаражна разпродажба и го бях замъкнал в квартирата, която делях с приятеля си Деймон Холмс. Бях станал майстор на грила. Освен това бях убеден, че растителната храна е блудкава. Не, че я отричах напълно. Кафявият ориз ме зареждаше с въглехидрати преди състезание. Божественият вкус на гранолата не ми беше непознат. Салатите и другите зеленчуци, които бях опитал на ски лагера, и им бърки, повишаваха издържливостта ми. Хипидан пък се опитваше да ме убеди в хранителните и екологичните ползи от пиенето на сок от пшеничени, кълнове и яденето на повече плодове и зеленчуци. И тъй като бях прилежен и пестелив, започнах даже да отглеждам пшеничени кълнове. Обеща си да продължа да чета материали за веганската диета. Междувременно обаче двамата с Дейман прекарахме много нощи на задната веранда, с крака върху перилата, като ягяхме пържоли, хамбургери или надейница и поглъщахме по една опаковка царевични пръчици и цяла котия шоколадови десертчета наведнъж. От време на време ходех на лов или за риба и все още бях привърженик на протеините и на онова, което смятах за най-сигурен техен източник, а именно месото на мъртви животни. Не исках да рискувам втория си, Вояджа, като се лиша от белтъчини. Всъщност, не е било нужно да се тревожа за количеството им, средностатистическият американец на възраст между 19 и 30 години приема по 91 дневно, което е почти два пъти повече от препоръчителната доза. 56 г за възрастен мъж и 46 г за възрастна жена. Нямах представа, че излишните белтъчини натовърват бъбреците и че могат да намалят съдържанието на калции в костите. Бегачите на дълги разстояния много внимават с бъбреците и обръщат голямо внимание на приема на вода, задържането й и уринирането. Не вярвах, че един бегач на свъх дълги разстояния може да си набави достатъчно белтъчини от растенията. И определено не мислех, че това може да стане лесно. И така продължавах да ям сандвичи с надейница и яйца и хамбургери. За добро или за зло, аз все още бях недоги лан хлапък от минесота, ловец и рибар. Все още бях син на баща си. Когато лия се появяше с органични ябълки или мляко, етикетът стената ме смайваше. Започвах да мърмуря колко си платила за това. Какво има вътре, златен прах. По онова време често се вижда в Лия. Бях си намерил втора работа в един магазин за спортно облекло, Остин Джарол, наречен така на бил Остин и Джарол, който официално се беше отказал от фамилното си име, също като Мадона, местни величия в бягането. Работех на две места, срещах се с Лия, учех и тичах поне по два часа всеки ден. Нямах много време за странични занимания. Вече не посещавах майка си, брат си и сестра си толкова често. Дори да исках, не ми се ходеше при тях, докато татко си беше у дома. Често говорех с майка си по телефона. Каза ми, че Дъсти да понякога се обаждал и че тя винаги се радвала да се чуе с него, но той не я разбирал. Гласните струни на мама отслабваха заради множествената склероза. През пролета на 1995 майка ми каза, че ще се премести в дом за хора с увреждания. Беше решила, че така е по-добре. И без това се сърдах на татко, но когато мама ми съобщи новината, по Как можеше той да допусне това? Дом за хора с увреждания. Мама беше само на 44 години. Дали щях да предотвратя случващото се, ако не се бях изнесал от къщи? Отново си задавах въпроси, на които никой не можеше да отговори. Майка ми каза, че така е най-добре, че не бива да се тревожа, че трябва да се старая в колежа и че всичко ще бъде наред. И така, аз случах опорито и тичах още по опорито. Дъсти забеля за това, тичах като лут, изкачвах хълмове и се спусках по горски пътечки, обрасли с бурени. Тичах по пътеките, които дъсти ми беше показал, и пресичах реки. Тичах в дъжд, сняг и непоносима жега. Сега аз спях водачът, а дъсти ме следваше по петите и повтаряше едно и също, не обръщай внимание на болката, загубеняк, не обръщай внимание на болката. Аз обаче не го слушах. Вкопчвах се в болката. На втория, минесота и я овладях. Използвах я, вслушвах се в нея през всичките 80 км. Можеше да постигнеш повече. Можеш да постигнеш повече. Понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. Бягах от болката, но имах чувството, че всъщност бягам към нея. Мислех за усъкатялата си майка. Мислех за живота си и за своите смешни и нищошни грижи. Мислях за изминатите разстояния и за положения труд. Дори не трябваше да си задавам големия въпрос. Сега той беше част от мен. Защо? Този път стартирах сам, без дъсти. Просто летях. Никога не бях тичал побързо. Отново завърших втори. Трябваше да се науча да бягам побързо, но нямах повече сили. Каква беше тайната? Разкри ми я до някъде един болен старец. Тък му се беше върнал от рехабилитация и бавно се мъкнаше към болничното легло. При всяка болезнена стъпка виждах колко му е трудно, чувствах гнева му. Бях последна година в Сейнтс хоастика и първа година рехабилитация. Част от практиката ми се провеждаше в болницата в Ашланд, Уискън Син. Трябваше да помогна на възрастния мъж, но и двамата бяхме наясно, че не се справям. Мъжът се покатери на леглото и погледна поднос с храна, който го очакваше шницел, плуващ в гъст кафяв сос, бланширани картофи и консервиран грах със съмнителен цвят. Изражението му показваше, че със същия успех бихме могли да му поднесем, чинии с камъни. Не каза нищо, но на мен ми се стори, че крещи. Тогава научих една част от тайната. Качеството на храната е въпрос на живот и смърт. Ние сме това, което ядем. Помнех думите на хипидан, Дан, а също и вкуса на току-що извадените моркови от бабината градина. Знаех, че ще ми се отрази добре, ако се откаже от месото и захарта. Когато обаче видях немощния и болен човек, който гледаше обяда си с месица от отвращение и безразличие, аз се замислих за нещо друго. В дома, къде беше настанена майка ми, поднасяха храни, минали обработка, пълни с нишесте и захар. В болниците пациентите ядяха много месо и малко зеленчуци. Като спортист аз се грижех за здравето си. Като рехабилитатор се очакваше да помагам на хората. Въпреки това, обаче, аз дори не се замислях върху диетата им. Колкото по-здравословно се хранех, толкова по-бърз и силен ставах. Беше ли съвпадение, че болните хора получаваха некачествена храна, пълна с нишесте. Ако балансираната диета може да направи човека по-бърз, дали неподходящата диета не може да го разболее. Оказа се, че може. Научих, че към момента почти 10% от американците страдат от диабет и че диабет тип 2, от който преди не са страдали деца, става все по-разпространен, като води след себе си, ко послужнение, напра, бъбречна недостатъчност. Слепота и ампутирани крайници, да не говорим за повишение риск от инсулти и сърдечни заболявания при възрастните. Трите най-чести причини за смърт в страната ни сърдечни заболявания рак и инсул са свързани с стандартната диета на западняците богата на животински продукти, рафинирани въглехидрати и храни минали техническа обработка. На следващата пролет, когато правя втория си стаж в Албакърки, Ню Мексико, аз разкрих друга част от тайната. Пазаровах в един хранителен магазин, може би дори си бях купил пържола, и докато чаках на опашката на касата, се зачетов в някакво списание. В него имаше статия за някой сидера Дера Андрю Уейл, Андрю Уейл, Р. 1942, американски специалист по холистична медицина Б. Пр. и една от неговите книги, Спонтанно лечение. ДРЛО е отвърдеше, че човешкото тяло притежава огромен капацитет да се грижи само за себе си, стига ние да се грижим за него, като го храним добре и не го зареждаме с токсини. Не след дълго да намери в тази книга и я избълтах от кора до кора. Книгата и обедат на стареца не преобърнаха живота ми, но ми отвориха очите за ползите и значението на растителната диета. Тогава не съзнавах, че именно през онзи пролет се зароди моят интерес към храната към здравословното хранене и отговорния начин на живот. Не беше трудно да намаля храните, минали техническа обработка и рафинираните въглехидрати. Бях израсъл с хляба, опечен от мама, и рибата, хваната от татко. С месото и млечните продукти нещата стояха по-малко по -малко под друг начин. Исках да се откажа от тях заради натоварването на бъбриците. Заради евентуалната загуба на кълци, заради повишения риск от рак на простатата, инсулт и сърдечни заболявания, да не говорим за химикалите и хормоните, инжектирани в тях, и за щетите, които говедовътството оказва върху околната следа. В същото време обаче аз не просто тичах с дъсти за удоволствие, а се състезавах, и ми беше ясно, че имам нужда от гориво. Знаех че трябва да намеря начин да си доставям достатъчно белтъчини, така че да мога едновременно да се храня здравословно и да бягам на дълги разстояния. До скоро вегетарианците бяха убедени, че по време на всяко ядене човек трябва да приема растителни белтъчини под формата на варива и зърнени храни. Това обаче ми се виждаше твърде трудоемко. Сигурно съм бил прав. Научиха обаче, че тялото събира аминокиселините от всички храни, приети през деня, така че не беше нужно да пресмятам всяка хапка. Щях да си добавя достатъчно пълноценни белтъчини, стига да приемах разнообразни пълнозърнести храни и да си осигурявах съответния калориен внос. Дори Консервативната американска асоциация по диететика, най-голямата организация на специалисти по храненето в света, обяви ясно, разумните вегетариански режими в та, че, и напълно вегетарианските или вегански диети са здравословни. Хранителни и могат да спомогнат за профилактиката и лечението на определени заболявания. Балансираните вегетариански режими са подходящи за хора от всички възрасти, включително и за бремени, кърмачки, бебета, деца, подрастващи и спортисти. Последните две думи бяха музика за ушите ми на бегач на дълги разстояния и почти вегетарианец. На следващото лято бягах на Voyager за трети път и спечелих. Ядях повече зеленчуци и по-малко месо, но не хвърлях повече усилия в бягането. Бях се оказал прав, не можех да дам повече от себе си. За това пък бях научил нещо важно. Можех да бягам по-разумно. Можех да се храня по-разумно. Можех да живея по-разумно. Знаех, че мога да продължа, когато другите спираха. Знаех, че имам здрави крака и бял дроб. Вече не бях просто бегач, а състезател. Хранех се разумно. Колко състезания можех да спечеля, след като бях разкрил тайната? Щях да разбера и това. Приземяване. В един идеален свят всички бегачи биха стъпвали на предната или на средната част на ходилото си. В един идеален свят обаче всички бегачи биха били стройни, здрави и биха изминавали по едно цяло и петкма за 5 минути през по голямата част от живота си. Няма съмнение, че е по-ефективно да стъпвате на предната част на ходилото, вместо на петата. Така използвате еластичността на ахилесовото сухожилие и свода, за да превърнете тежестта на тялото в движение напред. Така се губи по малко енергия. Освен това, когато стъпвате на предната част на ходилото, както правят онези бегачи, които тичат боси, вие предпазвате петите си от натоварването, причинявано от скъпите обувки, които могат да доведат до травми на ставите и сухожилията. Светът обаче не е идеален. Сред бегачите има начинаещи и хора, които не са във форма. При тя стъпването на предната част на ходилото може да повиши риска от тендини или друг вид травма на меките такани. Това въжи в особено голяма степен за всеки, който не е прекарал детството си, тичайки бос в Кения. Повечето учени смятат стъпването на средната част на ходилото за най-ефективно и най-малко травмиращо. Има обаче две радикални групи – бегачи у нези, които стъпват на пета – и унези, които стъпват на възглавничките на ходилата и двете групи се справят добре. Не е важно на коя част стъпвате, а как стъпвате. Кръкът ви трябва да докосва земята малко пред центъра на тежестта на тялото или точно под него. Когато правите малки крачки и центърът на тежеста остава над крака, сводът ви няма да се натоварва дори да стъпвате на пета. Рецепта за маслени. Пукънки кой е казал, че веганите не умеят да се забавляват или че бегачите на свръх дълги разстояния не обичат да мързелуват. Това определено не се отнася за мен. Когато учех в колеж, често си купувах ядене от веригите за бързо хранене. Една купа пуканки, приготвени по рецептата подолу, ме връща към онези приятни вечери, но без вредните съставки и без чувството за вина, свързано с тях. Всички пуканки са вкусни и ароматни. Тези обаче съдържат жизненно важни масни киселини и витамини от групата В. мазнината, която използвам, им придава вкус на масло. Ч, ч, царевични зърна за пукънки 2-3 са, л, олио 369 6 американска марка олио, приготвен от масла от лен, слънчоглед, сусам, кокосов и оризидра, б, пр, едно ч, л, морска сол 3-4 с, л. Хранителна на мая и изпукайте поканките, след което ги поръсете с волиото, сота и хранителната мая на вкус. Разбъркайте добре, за четири порции и коментар към снимка. За първи път поведи своя най-добър приятел и наставник в бягането да Стиосан на състезанието Минесота Voyager, 80-кма, през 1994. На Финиша рухнах на земята, убеден, че никога вече няма да повторя този подвиг. Само ако знаех, 8. Големите пилета. Анджелис Крест 100, 1998. Силата не идва от тялото, а от несъкрушимата воля. Махатма Ганди и дъсти ми крещаше нещо на испански. Чувствах се като герой в познат кошмар. Бях уморен, всичко ме болеше и се опитвах да се изкача по планинска пътека на 2000 -ма надморска височина. Дъсти вече беше на билото и ме ругаеше, както ме беше ругал години наред в Минесота. Случващото се обаче не беше сън. Но защо да дъсти крещаше на Испански? С баща ми отново си говорихме. Нямаше топли преградки и извинения. Не бяхме от този тип хора. На 17 август 1996 с Лия се оженихме в дома на родителите и западно от Далуд и Татко доведе мама за сватбата. Дъсти също дойде, облечен в черен костюм и вратовръзка, върху която беше штампована репродукция на фреските от сикстинската капела. Наричаше тези дрехи, дворцовите одежди. После той и баща ми се вкиснаха, защото на сватбата нямаше алкохол, и отидоха у нашите да пият бира. Скоро след това родителите ми се разведоха. Покъсно разбрах, че желанието е било на мама, тя е поискала да отиде в дом и да се разведе, тъй като не искала да бъде в тежест на татко. Аз в последна година рехабилитация, продължавах да карам ски, но само за удоволствие и за да се поддържам във форма за бягането. И все така ядяхме с от 4 минус 5 пъти седмично. Приготвях яхния от миди и печех пилета и свински котлети на скара. Бях изпробвал някои от по-малко странните рецепти от вегетарианската готварска книга на Моли Кацен, американска художничка, майстор готвач и автор на готварски книги Б. п. Но все още бях спортист, изхранващ се с бълтачини от животински происход. Но ето, че в живота ми настъпи нов повратен момент, този път под формата на огромна купа с чили. В една студена декемврийска вечер беше сряда. 15 човека карахме ски в продължение на 15 км през парка Лестър в Далут. За местните скиори това беше обичайно събитие, след което обикновено отиваха да ядат хамбургери и да пият бира в някоя близка кръчма. През онази вечер обаче ние отидохме в една малка пивоварна, която се славеше с ексцентричния си готвач. Вдъл от това означаваше, че хамбургерите може да не са поднесени с бял хляб. Едно от момчетата ми препоръча вегетарианското чили и аз реших да го опитам, макар че никога не съм обичал дори обикновеното. Когато го вкусих, не можех да повярвам. Лютите чушлета, доматите и фасулът се бяха съчетели в пикант на зимна амброзия. Наистина, следските бях и в много добро настроение. Така че вероятно всичко би ми се осладило, но това беше едва ли не невкусното нещо, което бях ял някога. А благодарение на булгура, консистенцията му беше същата, като на говеждото чили. Междувременно започнах да тичам повече и по-бързо. Болката и умората вече не бяха толкова силни и отминаваха побързо. Бях убеден, че причината се крие в растенията, които ядях, и в месото, което не ядях. Чилито ми показа, че мога да се възстановявам бързо, без да издевателствам над вкусовите си рецептори. През лятото на 1997 преминах последния си стаж като рехабилитатор в една ортопедична клиника в Сиатъл. Лия остана в Миннесота, а аз отседнах в един хостел на остров Вашан, за да спестя пари. Всяка сутрин ставах в 6 и отивах до Ферибота. 20 минути по-късно пристигах в Сиатъл където изминавах тринадесетте километра до клиниката с велосипед. Именно в Сията останах почти напълно вегетарианец. До някъде това се дължеше на самия град. Имах чувството, че във всеки хранителен магазин, в който влизах, беше пълно с информация за местните производители или за някой нов вегетариенски ресторант наблизо. Всички хранителни магазини предлагаха зърнени храни и подправки, за които не бях чувал. В дъл от под чуждестранна кухня, се разбираше китайски или мексикански ресторант, чието собственици обикновено идваха от Средния Запад. В Сията обаче имаше японски, етиопски, индийски и какви ли не други. В Миннесота при диски състезания с Кришом ядях кафя в от страх да не ми се подиграват. В Северо-западните щати обаче месоядството не беше на мода. Попих местната култура, желанието да оставиш малка следа след себе си, да живееш близо до земята. Така бяха живели родителите на моите родители, които обработваха градините си и убиваха по голямата част от животните, които ядяха. Исках и аз да живея по този начин. В хостела се сприятели с южноафриканци и новозеландци, които ми разказваха за карито с кускус и за фъстачената яхния. На Ферибута се запознах с едно момче, което караше фелчерски стаж. От него чух за полентата. Продължих да чета трудовете на Дерелуейл. Докато пътувах, си слагах слушалки и слушаха аудиокниги, в които се говореше за връзката между сърдечните заболявания и диетата, богата на животински мазнини и бедна на витамини и минерали. До есента, когато се върнах в Дълут, бях станал почти напълно вегетарианец. Но не съвсем, на три пъти влизах в Макдоналдс, за сандвичи с пилешко и хамбургери с наденица и яйце. Какво да ви кажа, бях гладен. Останах в дълот достатъчно дълго, за да си събера багажа и да напиша дипломната си работа, и през април 1998 и 2 матаслия се преместихме в Деду, Южна Дакота, където започнах работа като рехабилитатур на пълен работен ден. Именно в Деду от окончателно спрях да ям месо. Не е странно, че Дедулт ме промени. Това, което околните все още не могат да повярват, е, че съм успял да премина от месо на растителна храна. В Дедулт, ако искаш да си купиш най-обикновена пица с сирене, трябва да се метнеш на колата и да караш 20 минути. Търсите биохрана и пълнозърнести храни, например ечемик. Няма да ги намерите в Дедулт. Ето защо започнах да пазарувам за седмицата в Рапит Сити, град в Южна Дакота. На 67 км Б Б, П, и да обработвам градината. Съседът ми, бивш морски пехотинът, ме убеждаваше, че по скалистите склонове на града не растат дори бурени, но аз опровергах твърденията му. В градината ми растяха тиквички, фасол, домати и чушки. Почти всеки ден тичах между 15 и 55 малд през горите от жълти борове и откритите равнини, обрасли с трева. Един ден се озувах на поляна с дива ехинация и си набрах малко. В същата вечер пихме чай от ехинация. Вече не изпитвах желание да ям месо, но все още се тревожах колко време ще мога да изкърам без него. Превърнах тялото си в лаборатория. Опитах се да съчетавам зеленчуци и зърнени храни, плодове и ядки. Един от недотъм успешните ми експерименти се състоеше в това да тичам 55 км в шишенце за в ръка. Смятах, че тялото ми се нуждае от енергия, а най-калорични са мазнините. Няколко големи глътки, няколко пристъпа на диария, много газове и повръщане, общо неразположение, трябваше да преразгледам идеята си. Използвах всяка удобна възможност да се измъкна през задната врата и да поема към околните хълмове или към Биг Хорн, планински масив на територията на щатите Лайоминг и Монтана Б. Пр., където прекървах по няколко часа. Тичайки се дивите планини на Уайоминг. Обичах да тичам, но не харесвах живота си. Много от хората, на които се опитвах да помогна, пушеха по две кутии и цигари на ден, не правеха упражнения и ядяха боклуци. Това ме потискаше, но не можех да ги виня. Те просто не познаваха друг начин на живот. Дедлък беше самотно място за двама младоженци, особено когато трудът на единия беше Сизифов. Пренасях грижите си вкъщи, не знаех какво да правя, Лия също не знаеше. Започнах да прекървам все повече време, като тичах по хълмовете заедно с моя приятел Тонто Хъскито, което обичаше волния бяг, не по-малко от мен. Чувствах как хълмовете ме зоват и усещах как ме мами онзи първичен порив. Четях книги за будизма и себеосъществяването и копнеех за мира, за който говореха мистиците, за безметежността, която ми носеше движението. И за спокойствието, което ме обземаше толкова повече, колкото по-дълго бягах и колкото по-уморен се чувствах. Исках да побеждавам, но още повече исках да оставя грижите зад гърба си, да забравя кой съм. Всеки ден тичах между 15 и 25 км, а всеки уикенд между 30 и 50 км. След дълъг да разговор с Лия отлетях до Вирджиния и Орегон, където участвам в състезания. Взех голям заем, за да покрия пътните си разходи. Исках да достигна собствените си граници, да изследвам възможностите си. Въпреки емоциите мислех практично, имах дългове. Тази дума всява ужас у всеки човек, израсъл с държавни помощи. Но ето че спечели състезанията, Макензи Рива, 50 км. Зейн Грей, 80 км. След това поставих нов рекорд на Минесота Вояджер, 80 км. Дали това беше решимостта на пролетария от Миннесота, упорит като норвешец, арогантен като французин и глупав като поляк, както ме описваше да сти. А може би в мен имаше нещо чисто, нещо добро. Не бях сигурен. За да разбера, ми трябваше ново изпитание. Трябваше да участвам в някое състезание на 100 мили, 160 пръ. Избрах Анджелис Крест 100, което се провеждаше през някоя събота в края на септември. Това беше едно от най-тежките предизвикателства на 100 мили в страната. Трасето се изкачваше близо 7000 след което се спускаше над 8000 има в планината Сан Габриел в Калифорния. Тича все повече и се подложих на още по строга диета. Обадих се на човека, който исках да ме придружи. И ето, че сега, докато ме чакаше на 80-ия километър при къмпинга Чилал, той отново викаше по мен – този път обаче не се чуваше «загубеняк», «женката такава, или «хайде», «полски тъпако», или някое друго от милите обращения на Дъсти. Този път Дъсти крещаше на испански. Едва когато погледнах назад, разбрах, че вика по групичката жила ви мъже с кътранено черни коси и кожа с цвят на кафе, облечени с широки ризи, поли и с мексикански сандали, направени от автомобилна гума. Изглеждаха около 40 и няколко годишни. За първи път бях чул за тях от Хосе Камачо, приятел от Нью-Йорк, с когото бях работил във военната болница в вълбъкърки по време на един от стъжовете си. Той беше залепил на шкафчето си надпис «Когато бягаш по земята и със земята, можеш да бягаш без край». Може би няма човек, който да е тичал на повече от едно състезание по бягане на дълги разстояния в САЩ и да не е чувал за тези хора. Това бяха индианците Раумъра от медните каньони в Мексико, представители на древен народ, за които се говореше, че могат да пробягат стотици километри, без дори да се изпутят. Знаеше се също, а по-късно беше описано и в бестселъра, родени тичат, че не говорят много, че се хранят почти изцяло с растения и че за тях бягането е толкова естествено, колкото са видеоигрите и гледането на телевизия за американските деца. Съдасти ги видяхме на стартовата линия да пушат цигари, или трева не бяхме сигурни. Стояха в страни от тълпата и нито се усмихваха, нито се мръщеха. Докато останалите бегачи се разтягаха и загряваха, тара умера просто си стояха. Полите им изглеждаха така, сякаш са били ушити набързо. Един от тях си беше направил пола от чаша в голямото пиле от улица Сезам. Бегачът на име Бен Хиян който беше печелил състезанието три пъти през последните 4 години и се числяше към едни от най-добрите бегачи на 100 мили в страната. Беше застанал близо до нас съдъсти. Бен се лекуваше от наркотична зависимост и обожаваше татуировки, мъже, излизащи от ковчези, черепи и тем подобни. Цялото му тяло от кръста нагоре беше покрито с татуировки. Носеше пънкърски гребен, харесваше Лози Озбърн и се прехранваше, като снабдяваше разни научни институции с терантули, змии и гущери. А, да, и преподаваше в предучилищната занималня. Тези момчета дори не се загреват преди стотната миля, а спират на всеки хребет и пушат нещо, пеют, вид тактус, съдържащ мескалин вещество с мощно халюциногенно действие Б, Пр, Тютюн, не съм сигурен. Бен Саухили, дали не се мъйтапеше с нас и се протегна леко, като раздвижи татуировките си? Дали говореше сериозно или се занасяше? Не знаех. Да бе, възрази дъсти, пълни глупости. После обясни на Бен как ще му свие сърмите. Добрият стар дъсти, но ето че сега той крещеше нещо на испански. По-късно разбрах, че викал нещо от да ви го начукам смотани големи пилета, идиоти такива. Отново погледнах назад и ахнах. Търа умара наистина се носеха нагоре по склона без всякакво усилие. Дали наистина бяха пошили нещо? Ако да, и аз исках от същото. Преди състезанието бях признал на Дъсти, че не се чувствам готов за бягането на 160 км а Дъсти ми каза да не бъдеш женка и че, това е само едно състезание от 80 м и после още едно състезание от 80 м. И колкото повече тичеш, толкова посилен ставаш. Както и предполагах, основният ни съперник беше Бен Хиан. Другият, в когато трябваше да се боря за първото място, беше Томи Нилсън, известен като Томи Здравеняка. Томи беше известен с издръжливостта си и с една своя хитрост. Когато тичаше след някого нощем, той изключваше фенерчето си, докато не настигнеше човека пред себе си, след което включваше фенерчето и хукваше със всичка сила. По този начин отчаиваше съперниците си, които си мислеха, че водят и дори не подозираха, че някой ги следва, докато Томи не ги изпревареше. Разбира се, през първите 80 ма следвах Бен Хиян, а Тара Умара следваха нас. На всеки склон се доближавах до Бен, а Тара Умара просто летяха зад мен. Как го правеха? При всяко спускане не. двамата с Бен се препъвахме в камъни и храсти, а Тара Умара умело избираха къде да стъпят. Предполагах, че тайната е в сандалите им, знаех обаче, че ако тези хора усъвършенстват спускането, ще са непобедими. Състезанието беше в разгара си на 80-ия километър да сти се присъедини към мен, за да ме придружава до края, а аз очаквах краката ми да се сгърчат, коленете ми да се подоят, а ръцете ми да отекат. Никога не бях тичал толкова много и не бях сигурен дали ще мога да се справя. Търа следваха до 110-ия километър, като изкачваха склоновете с лекота и се спускаха на пръсти. След 110-ия километър намалиха скоростта. На 145-ия километр беше посред нощ с дъски, видяхме светлини пред и зад нас. Тогава решихме да приложим трика на Томи Здравейняка и изключихме фенерчетата си. И явно обаче Томи също беше решил да приложи трика си, защото изведнъж светлината зад нас угъсна. Бен опита същия номер. Тичахме така до финала, като гонехме невидимия Бен и бягахме от невидимия Томи. Усещането беше прекрасно и ме накара да забравя за уморените си крака и подутите ходила. Имах чувството, че съм тичал 15, а не 145 м. Финиширах втори, 10 минути след Бен и 10 минути преди Томи. Победих представителите на легендарното племе и почти настигнах Татуирания. Бях на крачка от това да спечеля първото си състезание на 100 мили. Сега вече знаех, че мога да пробегам такова разстояние. Знаех също, че мога да победя. Освен мен обаче не го знаеше почти никой. Това беше моята малка тайна. Да си набавим достатъчно белтъчини е един от най-важните въпроси, които съм си задавал като бегач на свръхдълги разстояния и веган, е как да си набавям достатъчно белтъчини. Ето някои от моите трикове, в шейка, който си правя за закуска, добавям малко ядки и растителен протеин на прах, от кафя в ориз, коноп, грах или ферментирала соя. На закуска ям също зърнени храни, например препечен с свъстъчено масло или пък мюсли или каша от кълнове. Обядът ми винаги се състои от голяма салата от сурови зеленчуци, обожавам къдраво зеле. Повишавам съдържанието на белтъчини, като добавям соя в продукт, темпе, хранителен продукт. Типичен за индонезийската кухня. Приготвя се от ферментирали соеви зърна и е богат на белтачини, влатнини и витамини, поради което е възприеман като заместител на месото Б, пръ, Б, пръ, тофу или едамаме, ястие, приготвено отварена или задушена зелена соя. Разпространено е в Япония, Китай или на хавайските острови Б. пръ, голяма лъжица хумус. В близкоисточната кухня паста, приготвена от варен наход, тахан и зехтин пръ, или пък някакви варива или кинула, зърнено растение, разпространено в планинските райони на Южна Америка Б. пръ, ако ми се намират. Вечерята може да се състои от фасул и пълнозърнести храни, например пълнозърнести спагети. Ако не съм ял соя на обяд, си навъкслам на вечеря. Като добавим няколко енергийни десертчета, сушени плодове и ядки между храненията, плюс няколко вегански десерта от соя или ядки, аз си набавям повече от достатъчно белтъчини, така че да поддържам мускулния си тонус и тялото ми да може да се възстанови след тренировка. Предпочитам традиционните храни пред рафинираните заместители на месото. В магазините търся кълнове и ферментирали продукти, които не съдържат неснилаема целулоза. Сред соевите продукти любими са темпе, мисо и тофо от соеви кълнове, които са полезно смилаеми и съдържат по малко фитоестрогени, вещества, които според някои мнения имат същото действие като естрогените, но медицинските проучвания опровергават това твърдение и повече изолирани соеви белтъчини. Ям хляб и тортили от кълнове, а вкъщи къщи често кисна зърнените храни и варивата, преди да ги сготвя. Рецепта за чили, зима в минесота Вечерта, когато опитах това, чили, реших, че мога да бъда щастлив, атлетичен вегетарианец. Една хапка само ме кара да разбера, че вегетарианската храна може да е също толкова вкусна и засищаща, както местните ястия. Булгурът е богат на сложни въглехидрати, а когато се сечете с другите съставки, се получават пълноценни белтъчини. Няма нищо по-добро след тренировка, особено в студена зимна вечер. Две са лъ. Кокосово масло или зехтин, 2 скилитки чесън, скълцани 1 ч, ч, лук, ситно нарязан 8 10 средно големи гъби, ситно нарязани ч, ч, зелена камба, ситно нарязана ч, ч, червена камба, ситно нарязана ч, ч, моркови, ситно нарязани 1 люто чушле, почистено от семената и скълцано, пожелание, 1 ч, ч, царевица, замразена 1 ч, л, кимион, смелен ч, л, Кориандър, смелен 2 л, лют червен пипер 2 ч, л, морска сол, пожелание и повече ч, че, л, черен пипер 800 г, домати от консерва, ситно нарязани 425 г, доматен от пюре 425 г, консервиран бял фасул 425 г, консервиран черен фасул 425 г, консервиран червен фасул 2 ч, л, вода ч, Сушен булгур, пикантен сос или лют червен пипер, по желание, Ч. пресен кориандър, скълцан, за укреса, при сервиране сипете мазнината в голям съд. В нея сотирайте зеленчуците и подправките на умерен до слаб огън в продължение на 10 минути или до омекване. Ако зеленчуците започнат да залепват за съда, добавете няколко супени лъжици вода. Добавете останалите съставки, с изключение на пресния кориандър. И задушете на умерен до слаб огън в покрит съд в продължение на 30 минути. Разбъркайте и задушете за още 20-30 минути до пълна готовност. Посолете. по желание добавете пикантен сос или лют червен пипер на вкус. Поднесете ястието поръсено с пресен кориандър. Ако ви остане чили, можете да го замрезите. За 8-10 порции коментар към снимка, Тараумара са известни със своето изящество и със скоростта си. Най-бързият и най-изящният сред тях е Арнолф Окимаре. И до днес го смятам за един от най-благородните си съперници. Девети – Тих сняг, тренировките за маратона, Западни щати, 1999, планините месоват и трябва да поема на път. Джон Мюр, американски естественик и излезох от мазето на пръсти като внимавах да не събудя семейството си, дръпнах пердето и се загледах в сухите снежинки, които проблясваха на влажната светлина на полумесеца. Беше 5 сутринта, средата на декември 1998, и температурата беше не по-висока от минус 20 са. Обляков си полипропиленовото бельо, което покриваше цялото ми тяло, тънкото яке, вълнения полувер, топлия панталум и дебелите вълнени чорапи. Пътят който бях избрал и по който се надявах да намеря себе си, щеше да ме преведе през каньони, нажежени от 38 Този път обаче започваше тук и сега. Сложи си норвежката скиорска шапка и финландските скиорски ръкавици. Мълцина можеха да открият този път. Бях женен мъж, първенец на випуска в гимназията, завършил колеж с диплома за рехабилитатор. И ето ме отново в от 20 000 долара дългове, мотая се в мазето на родителите на жена си и карам колело по 15 мъдневно, 5 дни в седмицата, за да стигна до скихът. Печелех по 5 долара на час. Леглото ми все още беше топло. Отвън ме очакваше черна нощ и бяла земя. Мислех, че това е моят път. Завързах си връзките на обувките. След като се върнах в Миннесота, бях прикрепил метални пластинки на подметките, за да постигна по-добре сцепление в снега. Бяхме се върнали в Миннесота порано същия месец. Събирах се с дъсти и хипи дантичахме, а понякога карахме ски заедно. Към нас често се присъединяваха Джес и Кейти Коски, местни спортисти и вегани, което се оказа от голямо значение за бъдещето ми. Семейство Коски знаеха за победите Мина, Вояджер. А Хип и им беше казал колко много чета и колко се интересувам от храненето и здравословния начин на живот. Те ми дадоха книгата «Логият калбой» на Хауарт и Ман, в която авторът твърди, че месото, рибата и млечните продукти, произведени в промишлени условия, замърсяват земята, отравят тялото и поболяват душата. Мислех си, че ако един консервативен го ведува, трето поколение от Монтана смята, че растенията са най-чистата храна, то, може би, трябва да започна още по-строга растителна диета. Вече не се оплаквах, че Лия купува биопродукти. За мен добрата храна беше своя города, ефтина и ефикасна здравна застраховка. Все още се тревожех как ще си набавя достатъчно белтъчини, но всички аргументи срещу месото изглеждаха толкова убедителни, че реших да рискувам. Единственото, което ме притесняваше във веганската диета, беше вкусът на храната. Не можех да си представя, че напълно ще се откажа от сиренето, маслото и яйцата. Твърде много обичах сладкиши и обожавах пица с сирене. Наливах се със соево и оризово мляко и разсъждавах върху философските и здравословните причини да изключа напълно от диетата си храната с животински происход. През една неделна сутрин, след като бях пробегал 30 тма заедно с за дъсти да и семейство Коски, аз им поднесох първите си вегански палачинки с ягоди и банани, в рецептата в края на тази глава. Бяха злати кафеви, сладки, плътни и засищащи. Клодовите аромати се смесиха в устата ми по неповторим начин. Тогава разбрах, че мога да живея без масло и яйца. С млякото ми беше малко потрудно. Като дете пиех мляко почти към всяко ядене. Баба Юрек носеше празни стъклени бутилки в едно стопанство наблизо, където и ги пълнеха с току-що издоено пълномаслено мляко. Млякото, което пиех като възрастен обаче, не идваше от някое близко стопанство, а по-скоро беше продукт на един колосален процес, при който кравите биваха отглеждани в тесни и мрачни помещения и редовно инжектирани с хормон на растежа и тъпкани с антибиотици. Не, благодаря. Изключих и рибата от диетата си, след като осъзнах, че ако не си наловия сам във водоем, за който съм сигурен, че е чист, наред с лъмгата и треската може да погълна хормони и други химикали. За моя радост и, признавам, за мое учудване, изключването на някои продукти всъщност ми позволи да обогатя диетата си и да открия невероятно вкусни нови храни. Режимът ми сега включваше пресни плодове и зеленчуци, варива, ядки, семена пълнозърнести и соеви продукти като мисо, тофу и темпе. В търсене на по-голям избор потърсих вегетариенски готварски книги и екзотични супермаркети. Като дете на Средния Запад бях раснал зеленчуци, ето защо бях смаян от изобилието от японски водораси, от простотата на домашната царевична тортиля и от великолепието на тайландското червено къри. Аз съм сериозен веган, макар че обикновено избягвам тази дума. За повечето хора тя е синоним на високомерно благонравие и мрачен фанатизъм. Освен това съм сериозен спортист, който обаче не би умрял от глад заради принципа. Макар че винаги си нося протеини на прах, на няколко пъти в Европа съм ял сирене, а в затантейните мексикански сълца фасул, за който знаех, че е приготвен с мас. Веднъж отидох на почивка в Коста-Рика, за да се гмуркам. Организаторите ме увериха че там ще има вегетариенско меню, но се оказа, че са имали предвид зеленчуци, изпечени в огромна риба. Бях гладен, предстояше ми състезание, така че ги изядох. В изключително редките случаи, когато съм нарушивал растителната си диета, това винаги е било въпрос на оцеляване, никога не съм го правил, защото съм се ядели животински продукти или защото съм усещал липсата им в менюто си. Тези компромиси обаче щеяха да дойдат по-късно. Щях да се сблъскам с трудни избор на прочутия шампион по бягане на свръхдълги разстояния едва след като станах прочут шампион по бягане на свръхдълги разстояния. За това бях прикрепил метални пластинки на подметките на спортните си обувки. Излезох навън в мразовитата ранна утрин. Исках да тичам в планините, но за сега щях да се задоволя с пътеката, проправена от снегорина. Още при първите стъпки затанах до глезените в сняг. Добре! Трудностите щяха да са ми от полза. Винаги са били, най-накрая започвав да разбирам. Въпросите, които задавах, не ми бяха донесли отговори, нито душевен мир. Питането и движението обаче ме бяха заредили с сила. Продължих да бягам под небето, което се прощаваше с нощта, по пътеката, която се виеше сред Брезова гора, към месечината, полегнала ниско над хоризонта. След Анджелис Кръст, знаех, че съм издържал един изпит, и знаех какъв ще бъде следващият. Не си спомням кога за първи път чух за маратона, Западни щати, така както начинаещите бейсболисти не помнят кога за първи път са чули за Бейп Рут, Джордж Хърман Рут, 18951948, легендарен американски бейсболист Б. Пр. А. Младите катерачи за Еверест. Говореше се колко трудно е това състезание. Какво предизвикателство е за духа и тялото? Искав да тренирам при най-сурови условия. Ето защо не се поколебах да се върна в Миннесота през зимата, ето защо тичах в снега и си мислех за Северна Калифорния. Когато реших да участвам на Западни щати 100, това беше може би най-известното състезание по бягане на свръв дълги разстояния в света. През 80-те години предаването Дивият свят на спорта по канал АВС направи две предавания за маршрута му, който включваше 21 павилиона за храна и напитки и 6 медицински пункта. Това е много за състезание по бягане на свръхдълги разстояния и подсказва колко тежко е трасето. Бегачите, завършили за по от 24 часа, получаваха сребърна катарама с надпис 100 мили, един ден, тези които завършиха за по-малко от 30 часа, получаваха бронзова пума. Победителите при мъжете и жените също получаваха бронзова пума. Всяка година състезанието привличаше 1500 доброволци и 369 бегачи на дълги разстояния, които са финиширали поне на едно състезание на 50 мили, 80 км, пръ, предната година и чието имена са били изтеглени в лотарията на Западните щати. От самото начало състезанието беше извор на гордост за местните патриоти. Сред победителите при мъжете имаше само един не Калифорниец. За мен този човек беше герой. Северна Калифорния се беше превърнала в мека на бягането на дълги разстояния и през последните 10 години маршрутът сякаш сам помагаше на местните. Легендарният бегач на свръх дълги разстояния Тим Туитмайър беше печелил 5 пъти. Казваха, че нямало значение каква преднина имат тези пред него, Тим познавал маршрута и маршрутът бил негов. През 1997 обаче един човек му го отнел. Майк Мортън, водолас от Мериленд, отпаднал от състезанието през 1996, потвърждавайки широко разпространеното схващане, че ако не тренираш по маршрута на Западните щати, а най-добре е да живееш наблизо, нямаш шанс. Когато Майк застанал на старта през 1997, хората се възхищавали на коража му, но мнозина несъмнено са го съжалявали заради безсмисленото упорство. Мортан обаче победил Тоитмайър с разлика 1 час и 33 минути, като поставил нов рекорд 15 часа и 40 минути. Исках да повторя постижението на Водолаза. Исках да се явя на западните щати. За да докажа на калифорнийците и на другите надъхани бегачи на свръхдълги разстояния, че заслужавам да ме приемат като равен. Искав да докажа на себе си, че го заслужавам. Знаех, че ще бъде трудно. През 1998 Туитмайър си беше върнал титлата. Сега обаче, когато знаех как се отпуща болката, аз копнех за още. Искав да я използвам като средство за себе въздигане. 160-километровият маршрут и съревнованието с най-добрите бегачи на дълги разстояния в света щяха да ми донесат желаната болка. Първото състезание било през 1955, когато местен предприемач на име Уендалта, Роби е изминал 160 с коня си само за ден. По-късно той казвал, че го е направил, защото е могъл. Всяка следваща година ездачи и ездачки от цялата област се събирали, за да се борят за купата, Тевис, наречена на друг успял местен предприемач Лойт Тевис. Всеки, който изминал тежкия маршрут за не повече от 24 часа, получавал сребърна катарама. Конното надбягване се превърнало в състезание по бягане благодарение на един забележителен човек на име Горди Ейнсли и на неговия недотъм забележителен кон. Хиропрактор, от хиропрактика техника за ръчно третиране на прешлените, с цел да се осигури оптимално функциониране на нервната система. Хиропракторът е специалист по хиропрактика Б, ред, природолюбител, дървосекач, ездач, борец и учен, Ейнсли бил също така невероятен бегач. Имал дълга коса, рожева брада и едро мускулесто тяло на ръгбист и състезател по американски футбол. Някога държал рекорда за най-добро време на маратон при бегачите с тегло над 90 г. 2 часа и 52 минути. Любимото състезание на Ейнсли обаче било това за купа – Тевис. Той спечелил катарами през 1970 и 1 и 1972, но след това отстъпил верния си жребец на една жена, в която бил влюбен. Жената скоро го напуснала, като взела коня. Ейнсли отново се явил на състезанието през 1973, но новият дребец се контузил на 50-ия километър. Тъй като не искал да усъкатява повече животни, на следващата година планинецът решил да се яви на състезанието без кон. Денят бил много горещ, един кон издъхнал. Ейнсли завършил с време 23 часа и 42 минути. Получил катарама, а след състезанието минал на медицински преглед при ветеринар. Друг мъж се опитал да пробега маршрута през 1975, но отпаднал на 155-ия километр. През 1976 друг дълбок избегач, Кен Шъркс с Пякор кравая завършил с време 24 часа и 29 минути. През 1977 било създадено състезанието «Западни щати», по-известно като «Западни щати-100». 14 мъже се състезавали с дачите, 3 финиширали. На следващата година организаторите решили да разделят конните надгагвания и състезанието по бягане и изтеглили Западните щати, по-рано, в по-прохладен месец. От тогава това състезание се провежда през последния уикенд на юни. Маршрутът започва в долината с Куол. Бегачите трябва най-напред да се изкачат до иммигрантския проход на 2667 ма надморска височина. А после, в рамките на 7 кма, да се спуснат с 780 ма надолу. През следващите 160 кма бегачите се изкачват 4740 ма нагоре и слизат 7000 ма надолу. Накрая тичат по пътеките, използвани някога от индианските племена пают, Шушони и Лъшо, които оцелявали в суровата среда, като събирали ядки, горски плодове, насекоми и гущери, изравяли грудки. Ловели древни животни като зайци и катерици и много яко убивали по някоя вилорога антилопа. Индианците измрели от едра шарка, от куршумите на белите и от други последствия от колонизирането на Америка. После дошли авантюристите и златотърсачите. Маршрутът на състезанието минава недалеч от прохода Донър, наречен така в памет на злополучните заселници, които, подобно на Мнозина, Поели на запад с надежда за по-добър живот, но не завършили пътя си. През зимата на 1846-1847 г, те били застигнати от ужасна и потрясаваща смърт. Става дума за група от няколко десетки заселници, които през ноември 1846 г. били застигнати от снежна буря в Сиера Невада и били откъснати от света. Голяма част от хората и почти всички животни от Кервана измрели от глад. Предполага се, че за да оцелеят, някои от заселниците са практикували канибализъм Б. пръ, луната беше залезла. Бледото, водни стоси в небе обещаваше мрачен и влажен зимен ден. Продължавах да тичам сред брезите и голите и пусти поляни. Краката ми затъваха в снега, но аз се измъквах. Отново затъвах и отново се измъквах. Тишина и безвремие. Чуваше се само скърцането на обувките ми и тежкото и ритмично дишане на единственото живо същество, което се движеше в гората в този момент аз. През унази сутрин тичах едно час и 15 минути и изминах 15 кма. Бягах 15 кма и на следващата сутрин, и на последващата. През уикендите тичах по 40 кма. Малцината, които знаеха как тренирам и какво ям, ме смятаха за Луд. Баща ми който беше станал близо 130 г. Ми каза, че ако искам да бягам на дълги разстояния, трябва да ям пържули и когато му отговорих, че здравословното му състояние може да се подобри, ако яде повече зеленчуци, той отвърна. Изчакай да станеш на 40. 10 Ще видим как ще се чувстваш и как ще изглеждаш тогава. Дядо Ед, бащата на мама, твърдеше, че никой не може да живее само с плодове и ядки и че когато стана на 40, ще имам нужда от нови колене. Аз обаче се чувствах по-добре от всякога. Винаги съм бил доста издръжлив, но сега ходилата не ме боляха след дълго бягане, както преди. Винаги съм имал нужда от почивка между тежките тренировки, но никога периодите на отдих не са били толкова кратки. Чувствах се полек, посилен и побърз. Чувствах се помлад от когато и да било. Когато се върнах от дома, Бледото утро беше станало още по бледо и дори вече не обещаваше слънце. Колите на работниците от сутрешната смяна пълнеха въздуха с мокри облечета. Сега щях да вляза в къщи, да направи няколко упражнения за разтягане, да взема душ и да се преоблека. После денят ми можеше да започне. Торсът, краката ми носят, но голяма част от силата ни идва от мускулите на гърба и корема. За да на гърбът ви, в фитнес-залата правете набирания и тяги, като се стараете лопатките ви да се събират. Ако практикувате йога, се съсредоточете върху асаните, в които участват гръбните мускули, например скакалец, мост и лодка. За да тренирате коремните мускули, включете упражнения, при които краката работят, а тазът е неподвижен. Едно от най-простите и ефикасни упражнения са лицевите опори. Легнете по корем на постелката, след което повдигнете халбоците и таза. Предмишниците и пръстите на краката остават на пода, а тялото е изправено от главата до пръстите на краката. Страничните опори се правят по същия начин, но тялото се опира в пода странично на едната предмишница и на съответния крак. Трудността на тези основни упражнения може да се повиши, като се включат движения на ръцете и краката или като се използва голяма гумена топка или диск. Всички йогийски пози, които се съсредоточават върху торса, са изключително полезни за бегачите. Упражненията от системата – пилатес – поначало ангажират торса, така че всяко от тях би ви помогнало да се превърнете в посилен и резултатен бегач. Рецепта за ягодови палачинки от 8 вида брашно За първи път приготвих тези палачинки през една зима в северна Минесота, след като бях тичал 30 км. Опитът ми показа две неща. Първо, за да се постигне кремообразна сладка смес, не са необходими яйца и мляко. И второ, по света има невероятно много зърнени култури, за които никога не бях чувал. Можете да си купите пълнозърнести от биомагазините, а ако имате мощен блендер, можете да си приготвяте пресни пълнозърнести брашна, както правя аз. Смеляте зърна по избор, за да получите общо две ч. брашно. Смеляната чия и ленейното брашно действат като спойващо вещество, замествайки по този начин яйцата. Освен че са страшно вкусни, палачинките съдържат много въглехидрати и белтачини. Те са идеалната храна преди и по време на дългото сутрешно бягане. Често си нося палачинки, докато тичам. Ча, Ч, брашно от спелта, че, ча, че, ча, брашно от телда, Ч, пълнозърнесто пшеничено брашно, Ч, че, овесено брашно, ча. ча Ча. просен брашно. Ча. Ръжено брашно. Ча. Царевично брашно. Ча. Ча. Ленено брашно или съмлини семена от тия 48.2. Ча. Ла. Бакпулвер. Ча. Ла. Морска сол. 2. Ча. Ча. Растително мляко. Вже рецептата за оризово мляко в глава 2.3. Са. Ла. Зехтин. Двес. Ла. Нектар от агаве или кленов сироп 1. Ча. Ла. Ванилия 1. Ча. Ча. Нарязани ягоди. Пресни или замразени, едноча, л, кокосово масло, клено сироп или плодов сос за поднасяне, смесете брашната, бакпулвера и солта в подходящ съд. Добавете млякото, зехтина, нектара от агаве, кленовия сироп и ванилията и разбъркайте добре. Прибавете ягодите, намажете тиган с кокосовото масло и загрейте на умерен огън за 3 до 5 минути. При капване на капка вода повърхността на тигана трябва да съска. Изпържете палачинките, като за всяка палачинка гребвате дуча ч, тесто. Пържете, докато долната страна придобие злати 100 в цвят, а на повърхността се образуват мехурчета, след което обърнете и изпържете и от другата страна. Поднесете палачинките с кленов сироп или с плодов сос по желание. За 10 12 палачинки с диаметър 15 сма коментар към снимка. Не си спомням кога за първи път чух за маратона, западни щати 100. Така както начинаещите бейсболисти не помнят кога за първи път са чули за Бейпрут. Когато за първи път се явих на това състезание през 1999, реших, че ще дам всичко от себе си, независимо дали ще спечеля. 10. Опасна мелодия Тренировките за маратона, Западни щати, 1999, продължение, сняг, слънце, пясъчник, небе. Той правеше онова, което обичаше и можеше. Правеше го сега, и в това сега нямаше напрежение, а само свобода. Джеймс Галвин, американски поет в никоя книга не пишеше как да стана шампион на 100 мили. Знаех това, защото бях търсил такава литература. Интернет беше още в зародиш. Ето защо аз разработих собствен план. Първо, в началото на април с Лия се преместихме в Сиятел. Скот Маккобри, бегач на дълги разстояния, с когото се бях запознал на едно състезание на 50 кмът през 1997 по време на стажа си в Сиатъл, ни предложи работа в своя магазин на спортни стоки. Благодарение на снежните пътеки и студените нощи знаех какво мога. Ако исках да бягам на Западните щати, трябваше да тренирам в планината. Второ, обърнах се към опита на треньорите от други епохи. Когато Артерфъхън Нютон решил да бяга на маратона Комрейц в Южна Африка 88,5 м през 1922, той бил на 38 години, в неособено добра форма и добре знаел, че ще се състезава с по-млади и по-бързи бегачи. Дали от предвидливости или от отчаяние, той тичал по 15 и повече километра всеки ден нещо нечувано по това време. Освен, че финиширал първи на шест издания на Comrades, Нютон поставил световни рекорди на 30, 35, 40, 45, 50 и 100 мили. Ако някой може да бъде наречен баща на дългото бягане», то това е Артър Нютон. Освен това, той бил пионер в храненето. Приготвил някаква смес, която хората наричали таен еликсир». Всъщност питието било забъркано от лимонада и сол. Лимонадата и продължителните тренировки обаче нямаше да са достатъчни. Ето защо се заех да изучавам живота на австралиеца Пърси Серати, бивш управител на магазин за дамско облекло, почитател на здравословното хранене и една от най-странните фигури в и без това странния пантеон на бегачите на дълги разстояния. През 1939, когато бил на 43, Серати прекарал нервна криза. След като лекарите му казали, че му остават две години, той си изработил режим, състоящ се от диета, упражнения и житейска философия, която нарекал «стотанска» съчетание от «стоическа» и «спартанска». Серъти пишеше, че спортистът трябва да е безкрайно здрав, издръжлив и самоотвържен, но също и че трябва да обръща голямо внимание на хранителния режим, философията, изкуството и развитието на интелекта. Според Серати ставаме хора едва когато загърбим удобствата. Серати се възстановил, доживя 80 годишна възраст и, наред с други нововведения в спорта, отхвърлил хронометрите за сметка на интуитивния подход, който разчитал на интелект на спортиста. Като треньор той кара обягачите да тичат по пясъчни диуни, да вдигат тежести, да практикуват йога и да спазват строга диета, включваща сурови и пълнозърнести храни. Изследвал начина, по който бягат животните, с надеждата, че хората могат да се учат от тях. Забранявал на състезателите да приемат каквито и да било течности по време на ядене и да се събират с приятели след полунощ. Най-известният възпитаник на Серати, Хърпелият, един от най-добрите бегачи на средни разстояния в края на 50-те години, казвал за стотанството следното: То е нещо красиво и болезнено. В основата му стои една разумна философия, чието девиз е «да станем по-добри хора, да бъдем по-състрадателни, да станем по-големи, по-силни, по-добри». И двамата треньори, Нютон и Серати, прекрачили границите на конвенционалната атлетика Нютон със значението, което отдавал бягането на дълги разстояния, а Серати със съветите си не само в тренировките, но и в почти всяка сфера на живота на бегача. Макар че според традиционните представи моето детство беше необикновено, поведението ми беше ужасяващо конвенционално. Бях прекарал живота си, стремейки се да бъда добрия син. Не просто не бях прекрачил, но дори не бях доближил границите, очертани от родители, учители, шефове и треньори. Ето защо проявявах интерес към хора като Нютон и Серати, които смело прекрачваха границите, поставени от околните. Бегачи като да стиме стимулираха. Хората от други епохи, унези, които разбиваха наглед на преодолими бариери, бяха хората, от които се учех. Най-много обаче ми даде Чът Джонс. Той беше моят кумир от Западните щати. Джонс започнал да се явява на състезания по 50 мили през 1985 и през 1986 и изненадал малкото тогава общество на бегачите на свръхдълги разстояния, като спечелил Западните щати. Убеждавайки шампиона от предната година, Джим Кинг, проповедник и собственик на плантация за шамфастък. Джонс се подкотвил за състезанието, като тичал поне по 320 км седмично. По онова време стандартната седмична доза била 190-225 км. Когато един репортер на АВС се доближил до Джонс на един особено стръмен склон в края на маршрута на Западните щати, и казал, усмихвате се през цялото време. Джон отвърнал, без да забавя крачка, обичам да тичам. Бил три надесето от на 14 деца, останал полусират на 4 години и половина, когато баща му се самоубил. Избягвал отборните спортове, тъй като майка му нямала пари за екип и пътни разходи. От 16-годишна възраст практикувал трансцендентална медитация, а няколко години по-късно започнал да тренира спортно ходене. За да може да се възстановява по-бързо след тренировки, той се отказал едновременно от кафето, цигарите и месото. Ефектът не закъснял. Тежко детство, тежък и необичаен тренировачен режим. Едновременно интелигентен и примитивен подход към бягането, който ти носи най-чиста радост. Звучеше ми познато. Същите чувства изпитвах към дъсти. След като напуснах Минесота, той беше обиколи от горното езеро, най-голямото от големите езера Б. С каяк, беше работил в пицария, беше печелил състезания, беше строил къщи, беше поддържал романтични връзки с различни жени, беше мазал ски с вакса, беше живял в печтата, С една дума, беше си Дъсти. Няколко години порано, в нощта преди бабиния маратон, Дъсти пил в бар. Котва, недалеч от финала. Тъй като се притеснявал от махмурлука, а също и че може да се успи и да пропусне сутрешния автобус, с който щял да стигне до старта, той взел предпазни мерки и отишъл до близкия финиш и пробегал маршрута на състезанието до старта. После дремнал на някаква поляна до началото на състезанието и пробегал маршрута в обратната посока за малко повече от 3 часа. Докато аз постоянно задавах въпроса «Защо?» и обмислях всички възможности да сти получаваше каквото искаше и когато искаше. Дъсти, Джонс, Нютон и Селети бяха прекрачили границите на собствените си умове и тела и бяха поставили нови граници. За тях бягането не беше просто спорт или хоби, или дори състезание. Те бяха екзистенциалисти, оботи в шорти, и аз исках да бъда като тях. Всята на път за работа и обратно, което правеше по 10 км всяка посока. След като се прибеях, тичах по улиците на града и докато влажният въздух ме разхлаждаше, а мускулите ми се отпускаха. Аз опознавах новия си дом. През уикендите тренирах сериозно. Тогава търсех собствените си граници. Открих ги в планината Сай. Сериозните алпинисти, които възнамеряват да изкачат връх Рейниер, вулкан в щата Вашингтон, на 87 муциятел. Високият е 4392 М и е смятан за един от най-опасните вулкани на планетата Б, Пр, или връх Маккинги, най-високият връх в Северна Америка, 6194 М. Намира се в Аляска Б, Пр, изкачват планината Сай, за да се подготвят за унова, което ги очаква. Някои семейства имат традиция ежегодно да изкачват планината Сай. Някои много сериозни планински бегачи от Сиата отичат до върха. Някои изключително сериозни бегачи на слъхдълги разстояния тичат до върха и обратно, и така няколко пъти подред. Аз и имах свой път, който беше започнал в равнината, но сега щеше да тръгне към планините. Планините ми трябваха. През първата събота в Сиатъл отидох до подножието на планината. Щях да тичам до върха и обратно, и така няколко пъти подред. За да стигнеш до върха, трябва да изкачиш около 1000, м, което не е много, докато не си дадеш сметка, че изкачването става в рамките на 6,5 кма, а това значи по 100 и 60 ма на километър. Най-голямото изкачване, което бях правил в Минесота, беше от горното езеро до най-високия връх. Това бяха 183 м по равен павиран път, дълъг 3,2 кма. Покрай пътеката се ревяха огромни камъни. Чепатите сухи корени на високите канадски и зелените дугласки ели се подаваха от земята и се протягаха към пътеката. Докато се катарех нагоре, ме шибаха листа от аралия, дълги по метър и широки по половин метър. Разминавах се с туристи, които се изкачваха или слизаха по склона. Аз бях единственият бегач. В подножието на планината имах чувството, че пътеката върви само нагоре, но знаех, че това е невъзможно, не можеше да няма поне един равен участък. Оказа се, че има точно един, дълъг стотина метра, по средата на пътя. Нарекох това място равнината Сай. На всеки няколко стотин метра ме посрещаше дървена табела, обрасла с която ми напомняше, че няма да ми е леко. През първия ден първите 1500 ми отнеха 14 минути. Планината ми напомни, че състезанията не се вземат наведнъж и че единственият начин да оцелееш на състезания побягане бягане на свръхдълги разстояния е като тичаш на етапи. Снежните пътеки в Минесота ме бяха научили колко трудна е всяка стъпка. В планината сай пък се научих да се изкачвам възможно най-бързо, когато не виждам върха, и да слизам бързо, а не да тичам леко надолу. В планината сай тича в здравата нагоре и не си подбира в пътя надолу. През първия ден тичах три пъти до върха и обратно, при това колкото може по побързо. После се върнах в къщи и отидох на работа, където работих цял ден. На следващата сутрин обаче не ми се ставаше. Чувах музика. Това беше омайната песен на топлото легло и на удобния диван, които ме приканваха да почета няколко часа, да послушам музика или просто да полежа. Никой не ме караше да тичам. Никой не казваше, че трябва да го правя. Никой нямаше да умре, ако си починех малко. Така поне ми нашепваше песента. Това беше ужасната и натрапчива мелодия, заради която толкова много бегачи отпадаха от състезания. Не можех да си позволя да слушам тази мелодия. Песента ми казваше, почини си. Веднъж изкачи планината. Няма нужда да го правиш отново. А уж се възстановявах все по-бързо и бях станал свръхиздръжлив благодарение на диетата си. Дали не бях прекалил с тренировките? Повечето треньори препоръчват при тежки тренировки човек да изминава 80% от разстоянието, на което ще се състезава. Повечето треньори, разбира се, не бягат на дълги разстояния. Никой не може постоянно да тича по 130 км, ако ще се състезава на 160 кма. Ето защо реших да направя друго. Щях да пресъздам физическия, емоционалния и умствения стрес с който е свързано едно състезание по бягане на свръвдълги разстояния. В деня след изкачването на планината Сей, когато иска само да остана в леглото, изключих опасната мелодия и тръгнах по едно трасе, което беше също толкова тежко, ако не и по-тежко. Дългият 56 и шестк мъмършрут, два върха, беше създаден от 50 и няколко годишен сиатолски бегач на име Рон Никъл, наричан неизменно, легендарният Рон Никъл. Беше известен още като «бегачът мазохистоциятъл». Докато много бегачи не свръх дълги разстояния, в това число и аз, се стремят да повишат ефективността си и да изминават все по големи разстояния при едни и същи усилия, Ром беше известен с това, че правеше едни и същи трудни неща, докато станеха лесни, след което се опитваше да ги направи още по-трудни. Маршрутът 12 върха не беше толкова стръмен като този в планината Се, но си имаше други прелести. Беше дълъг 56 кма, а когато тичах три пъти до върха на планината Се и обратно, аз изминах общо 38 км. Маршрутът 12 върха включваше изкачване от 3200 м и спускане от още толкова. Пътеката се виеше, изкачваше се, минаваше през скал и хлъзгави камъни, обрасли смъх и водеше право в гора от будливи храсти. Онези, които успяваха да се измъкнат от тази джунгла, я наричаха Виетнам. Сред невероятната зеленина се подаваха гъсти диви папрати и мрачен бучиниш. Сплели клони, зелените дугласки ели сътворяваха за мен катедрала от дърво и иглички и превръщаха обедните часове в вечна нощ. Тичах по този маршрут в киша, в сняг и при 30 градусови жеги, които превръщаха гората в тенджера под налягане. Маха и ми даваха трудностите, които търсех. Аз обаче исках повече. Моят герой Чак Джонс смущаваше журналистите, които го интервюираха, като говореше за вибрации, вълни и знаци от невидими светове. Знаех какво има предвид чувството, че се губиш, че навлизаш в пространство, което е свързано с земята, но също времено е далеч от земните грижи. Не знаех обаче как да контролирам това чувство. Четенето ми беше помогнало да стана по-добър скиор, затова четях и сега. От книгите научи за Буши до културата на древните японски войни, издигнала в култ смелостта, простотата, честа и саможертвата. Според Бушидо най-добре е човек да отива на битка или на състезание с празен ум. Това не означава да си невнимателен или да дремеш. Представата на Бушидо за празнота се доближава по-скоро до чувството, което човек изпитва, ако застане под ледено водопад. Празният ум е доминиращ ум. Той може да увлече другите умове в своя ритъм, така както прахосмокачката и смугвам разотията от пода или както човекът в долния край на люката контролира движенията на човека в горния край. Когато чуя някой бегач да казва, че «Това е неговото състезание», се сещам за Бушидо. Бушидо означава да се освободиш от миналото и бъдещето и да се съсредоточиш върху настоящето. Американецът Торо, който често правил дълги преходи и, може би без да го съзнава, практикувал Бушидо, пише «Подробностите се живота ни». Честният човек има нужда да брои само до 10. Простота, простота, простота. Измислих си собствени упражнения в духа на Бушидо. Влизах в ледени реки, за да се науча мислено да контролирам тялото си. Седях в кръстосани крака кръка и медитирах, като се съсредоточвах и си представях дъха си. Друг елемент от Бушидо е майсторското владеене на бойни изкуства, както и силното съсредоточаване на всеки човек в заниманието му. Моето занимание беше тичането и когато изкачвах планините, аз се опитвах да се съсредоточа максимално. Лесно е да изключиш съзнанието си, докато бягаш на дълги разстояния, и понякога е необходимо. Аз обаче се опитвам да не го изключвам. Съсредоточава се върху скоростта в определени участъци, например надолу по склоновете, и оставя в сърцето и белия си дроб да си почиват. През двата месеца, когато тренирах в Сиатъл, издърживостта ми се подобри сякаш от само себе си. Дъсти и другите яки момчета бяха прави трябва просто да бягаш на дълги разстояния и това, в повечето случаи, е достатъчно. Мускулите и ставите ми обаче запомняха нови движения. Умът ми се изпразваше все по-лесно и все по-лесно се изпълваше с решимост. Понякога дори имах чувството, че се нося над обраслите смъв пътеки. Последния път, когато тичах три пъти до върха на планината се и обратно, преди да тръгна за западните щати. Взех първите 1500 метра за 12 минути, а стигнах от върха до подножието на планината за 30. Бях започнал да бягам още по-бързо от преди. Първото спускане ми отне 49 минути, а третото 48 минути. Когато минах през Виетнам, за първи път маршрутът 12-те върха ми отне 6 часа и 40 минути. Последния път взех същия маршрут за 6 часа и 15 минути. Но най-хубавото беше онова, което се случваше в ума ми. Рано сутринта, преди последния ми поход през мочурищата и върховете на местните планини, аз дочух нещо. Предния ден бях тичал три пъти до върха на планината се и обратно. Звукът ми беше познат, но ми отне няколко секунди, преди да се сетя какво е, досмеша ме. Беше умайната песен, която така ме мамеше преди два месеца. Почини си, върни се в леглото. Унази сутрин обаче чува само тих напев фонов шум. Западните щати нямаше да ме затруднят. Напредък редовното тичане само по себе си носи удовлетворение. Ако сте състезателен тип, ще се чувствате още по-удовлетворени, ако тичате все по-бързо и по-дълго и постоянно се изправяте пред нови предизвикателства. Напредъкът може да ви мотивира много силно и да ви поощри да продължите тренировките. Ако искате да станете още по-добри бегачи, може и трябва да тренирате допълнително за сила, гъвкавост и техника. Най-лесният начин да напреднете обаче е като тичате по-бързо. Можете да го постигнете с полпорити тренировки, както правех аз по време на дългите изкачвания на планината Сай. Ето как става това, след като сте тичали по 30-45 минути поне 3 пъти седмично в продължение на 6-8 седмици. Вие ще бъдете готови да тичате, използвайки 8-5-90% от физическия си капацитет, тогава в мускулите се образува лактът, но тялото все още е в състояние да го преработва. Тренирайте, докато успеете да се задържите на лактатния прак в продължение на 5 минути. След това тичайте леко в продължение на едно минута, за да дадете време на тялото да се възстанови, и повторете. С времето увеличате броя на интервалите и тяхната дължина, като съотношението работа-почивка остава 5. .1. Така 10-минутните интервали на усилено тичане трябва да бъдат последвани от 2-минутни почивки, 15-минутните интервали от 3-минутни почивки, и т. На. След 4-6 седмици ще можете да задържате това ниво на усилено натоварване в продължение на 45 50 минути. И ще бягате по-бързо. Рецепта за шоколадов десерт с адзуки, ако искате да имате по сочен и плътен десерт, докато тичате, този е идеален. Приготвя се от най-лесно смилаемо товариво с добавка на банани, оризово брашно и ванилия. Вкусът на тези леко подсладени блокчета е по-добър, отколкото съставките им предполагат. Освен това, те са превъзходен източник на въглехидрати и белтачини. Ч. Л. Кокосово масло, едно консерва, арбзоки, едногодишна зърнена култура от СЕМ. Бабови, широко разпространена в Източна Азия и хималаите Б. Пр, 420 г. Отседена едно средно голям, презвел банан. Ч. Бадемово или оризово мляко. че, Ч. Леко кокосово мляко 53. При еднократно пресоване на плода на кокосовия орех се получава кокосова сметана. При двукратно пресоване се добива кокосово мляко, а при трикратно пресоване леко кокосово мляко, което се използва за приготвяне на задушени меса, супи и дръг. Б, пр, ч, ч, ечемично брашно, ч, ч, оризово брашно 6, л, какао на прах 3, л, кленов сироп 1, ч. л, ванилия 1, ч. Л. Мисо или Ч. Л. Морска сол 3,, Ч. Ч. Сушен плод от литиум, растение от сем. Картофови, разпространено в източна Европа и Азия. У нас е познато под името мерджан Б. Пр. Или стафиди, бели или черни. Пожелание е Ч. Ч. Вегански шоколадови прачици заграйте в урната на 200 с. Намажете тавичка с размер 22Х, 22, 22 с кокосовото масло. Пасирайте плодовете от адзуки, бананите, бъдемовото и кокосовото мляко с помощта на блендер или кухненски комбайн до получаване на гладка кремообразна смес. Добавете брашната, какаото, кленовия сироп, ванилията и мисото и разбъркайте добре. Добавете сушените плодове, изсипете сместа в тавичката и поръсете с шоколадови пръчици. Печете сладкиша 35-45 минути, докато се стегне. След като изстине, нарежете на квадратчета. Можете да поставите десертчетата в нейлонови турбички и да ги оставите в хладилника. Така на другия ден ще имате нещо вкусно за хапване по време на следващото дълго бягане. За 16 десертчета с размер 5х5 сма коментар към снимка. Ако достатъчно често тичате на дадено трасе, ще откриете мястото, където започва вашето състезание. За мен на Западни щати 100, това място е бродът Ракичаги, който състезателите трябва да прекусят на 125 км. Това е последната им възможност да се разхладят, преди да изминат последните 30 км. 11 пикаеш ли, Западни щати 100, 1999, ако не си на ръба, значи много си се отпуснал. Ранди Севич, американски борец седмица преди Западни щати, през 1999 доста се притеснявах. Тревожех се, че веганската диета може да се окаже неподходяща, че няма да имам достатъчно енергия и че няма да издържа на високите температури. Наистина, чувствах се по-добре, отколкото преди да мина на растителна храна, и се възстановявах по-бързо от всякога. А когато из Сиатъл върлуваха настинки или гриб и покосяваха музи на бегачи, аз не се разболявах. И, разбира се, бях се справил в планината Сай. Освен това бях пристигнал в Калифорния седмица по-рано и тренирах всеки ден в каньоните при температура от 30 и 80. Да тичаш 160 кма обаче е върховно предизвикателство. Опитах се да не обръщам внимание на мрачните си предчувствия. Припомнях си колко упорито съм тренирал, колко болка и умора съм изтърпял. Казвах си, че в най-тежките моменти положение труд ще си каже думата. Нямаше нужда да си напомням колко исках да спечеля. Желанието за победа ме изгаряше. Дали и съперниците ми изпитваха същото? Нямах причина да се съмнявам в това и не вярвах, че мога да ги засенча. Затова постъпих другояче, опитах се да ги разколебая. Сутринта преди състезанието си обръснах главата и обявих, че няма да си стрижа косата, докато не избубя състезание, като добавих, че това сигурно ще отнеме няколко години. Освен това казах на бейсера си Ян да сти беше на сватба, достатъчно силно, така че другите да чуят, когато поведа колоната на 68 мия километр. Сега всички знаеха, че смятам да спечеля състезанието. Ако другите бегачи видяха какъв самоуверен съперник имат, щяха да се обезкуражат. Такъв поне беше планът ми. Нещата обаче не се получиха точно така. Предния ден, когато си матасиян се появихме на предварителното състезание, се наслушахме на приказки за шестата победа на Туитмайер, която според повечето хора беше неизбежна. Когато Ян попита е един от организаторите за рекорда на състезанието, поставен от Майк Мортън през 1997, околните се разкикотиха, а Туит Майер повдигна вежди. Имах чувството, че си казва, за кого се мисли този. А високият мъж с голата глава. Та той е от Минесота. Това състезание е за планинци. Какво си мисли, че прави тук? Ияно обаче получи резултатите. Записа на дясната си предмишница беше левък. За колко време е стигнал Мортън до всеки от 15-та медицински пункта? Аз също си записах данните, но на лявата предмишница. Тези числа ми трябваха, за да поставя рекорд на Западните щати. Когато застанах на старта в долината с чух околните да си говорят. Равнинец, мърмореха, завършил вторина, Анджелис Крест, и си мисли, че мястото му е тук. Мисля, че чух някой да се хили, как се казваше този маратон, минесота воя нещо си. Последните 15 години от живота ми се изпариха. Изведнъж отново бях тинейджър. хей, пиои, понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. Махай се от тук. Когато пистолетът гръмна, аз нададох почти варварски гърлен вик който сякаш тръгна от глезените ми. Хората си помислиха, че креща, защото много обичам да тичам, и си беше така. Този вик обаче изразяваше радостта, която изпитвах, задето най сетне щях да тичам на най-легендарното състезание на Рец в най-добрите бегачи на свръхдълги разстояния в САЩ. Бях вложил всичките си сили в тренировките. Сега щях да разбера дали това е било достатъчно. Можех ли да се състезавам с най-добрите или планинците щяха да ме изпратят у дома с подвита опашка? През първите 1500 му вода в колоната, водех я и на 15-тия километр. Продължавах да водя на 30 тия 50-тия и 65-тия километр. Тичах през снежни поле и болисни гори, спусках се по широки каньони, тичах по прашни, напечени от слънцето хребети. Огвиваше ме тежкият, сладък аромат на планинските хръсти, а въздухът беше толкова горещ, че свисташе в носа ми, и толкова сух, че при всяка стъпка и при всеки полах на вятъра от земята се вдигаше червеника в прах. Доброволците в медицинските пунктове и зрителите обаче не казваха – Охо, младежът от минесота днес е във форма, или, може би не трябваше да го подценяваме. Не, те казваха други неща. Тича прекалено бързо, ще рухне всеки миг. Глупава грешка на начинаещ. По средата на трасето ще остане без сили. Туитмайер скоро ще го настигне и ще му даде урок. Да се научи, че сиера Невада не е минесота. Той е просто маратонец, защо се занимаваме с него. Над главата ми се извисяваха зелени дугласки ели и покритите са снят планини, под краката ми заеха скалисти каньони. Покрай пътя цъфтяха иркожи от излънчогледи. Беше пладне, температурата беше поне 38 са. Тича в начало, сам с въображението и въпросите си. Защо хората не разбираха колко упорито съм тренирал и колко много искам да победя? Защо майка ми беше болна? Защо баща ми ме изхвърли от къщи? Защо никой, в това число и аз, не вярваше, че мога да победя дъсти докато не го победих наистина? Беше ми приятно да задавам въпроса, защо, но и да не ми харесваше, пък го правех. Именно въпросите ми бяха помогнали да открия връзката между храненето и бягането, между храненето и живота. В два следобед вече бях в каньоните, в подножието на хълмовете, където температурата беше, само, 35 са. Все още имах сили и продължавах да се питам, защо. Този въпрос ми беше дал нова, което най-много обича в чувството, че бягам по земята и със земята, чувството, че съществува само настоящият момент че съм свободен от грижи, очаквания, разочарования и тревоги. Въпросът, защо, ми донесе и отговор. Не мисля, че баща ми е целил точно това, но думите, понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб, бяха изстрадана мъдрост. В медицинския пункт, Мичиган-Блъв, на 88-ия километър някой прошепна достатъчно силно, за да го чуя. Ето го равнинецът. Сега е първи, но няма да остане така за задълго. Тича прекален, бързо и ще рухне. Чакайте само Туитмайер да загрее. Свършено е с това, момче. Тези мрачни приказки бяха нищо в сравнение с въпросите, които се блъскаха в главата ми, дали пък не бях прекалил с тренировките. Тренирах ли достатъчно, а може би наистина можех да пробегам 180 кма само по-равно. Дали не избързах твърде много и твърде рано. Може би нямам шанс. Аз обаче се бях научил да игнорирам такъв род мисли. Трябваше просто да си спомня защо съм тук, какво искам и колко много го искам. И преди себе бях сблъсквал с трудности, но ги преодолявах. При изкачванията дробовете ми горяха, при спусканията ме боляха мускулите, но това беше ничтожната цена, която трябваше да платя, за да влеза в така мечтаната обетована земя. Част от мен усещаше парещия въздух, но на другата не и пукаше. Част от мен трепваше при всяка болезнена и разтърсваща стъпка, но на другата не и дремеше. Исках да достигна онова състояние, при което тялото ми вече няма да може да направи и крачка напред, за да разбера дали ще мога да го накарам да продължи. Това беше състоянието, за което копнех, и имаше само един начин да го постигна. Човек може да носи кръста си и слекота, и с на големи усилия. Може да се безпокои за утрешния ден, но може и да запази спокойствие. Може да си представя ужасни трагедии или светли бъднини. Нищо не е от значение, стига да се движиш, да правиш нещо. Хубаво е да задаваш въпроси, но това не е дейност. Нищо не може да се сравни с радостта от движението, от тичането. Понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. Влязох в медицинския пункт Форест Хил на стотния километър. Бях гол до кръста, а мократа ми тениска беше увита около голата ми глава. Крещах, за да изразя радостта си, че все още съм първи, за да изкажа благодарността си, задето съм се справил до момента, и за да си припомня, че съм жив и че съм там, където искам да бъда. След този медицински пункт бегачите можеха да продължат заедно с пейсарите си. Огледах се за Ян, приемаш ли достатъчно течности? Пикаеш ли? Казах на Ян, че пие и пикае достатъчно и че се чувствам добре. Казвах истината, макар че добре е относително понятие при човек, който току-що е пробегал разстояние, което ще ви отнеме един час, ако се движите с автомобил по магистрала. Чувствах се прекрасно, като изключим нормалната умора. Всъщност, бях на върха на щастието. Бях ял банани, картофи, бурито, традиционно мексиканско ястие, тортия с планка от фасул, ориз или месо Б, пръд с фасул и ориз, а също малко енергиен гел и енергийни десертчета и тичах точно както исках да тичам. Иян ми пъхна две половин литрови бутилки вода в ръцете и взе още две. Искам да ги изпиеш до следващия медицински пункт, каза той. Но следващият медицински пункт беше само след 5 м. Ако бях обезводнен, щеше да има смисъл. Ако не уринирах, тях да изгълтам водата колкото е възможно побързо. Опитах се да възрася, но размислих. Човек си взема пейсър, за да може да изключи за малко. ен не беше какъв да е пейсър. През 1999 той бяга на 16 състезания на свръхдълги разстояния и спечели 12 от тях. Беше минал по това трасе предната година и познаваше предизвикателствата му. След две леки спускания дойде сериозното на надолнище. През следващите 25 мъж предимно да се спускаме. Знаех, че трябва да си изпия водата, но не го направих. Имаше смисъл да пия преди стръмно изкачване, тъй като щях да имам нужда от повече течности. Но сега, изкачихме се с 305 м по пътека, покрита с ярко прах, фин като брашно. Усещах мириса на древни скали и богата почва. Тичайте 20 минути и ще се почувствате добре. Тичайте още 20 минути и може да се изморите. Ако тичате още 3 часа, ще изпитате болка, но ако продължите напред, ще видите, чуете, помиришете и вкусите света така ясно, че предишният ви живот ще ви се стори безцветен. Това ми си случваше е сега. Как са ти ходилата? Как са ти краката? Пиеш ли вода? и тичаше зад мен, проверяваше ме, тревожеше се. С други думи, правеше онова, което правят всички пейсъри. Замислих се за секунда, как са ми ходилата, като стана дума за тях, осъзнах, че ме болят и имам няколко мехура. А краката, като се замисля, имах чувството, че са прободени с невидими ножове. Добре съм казах, добре съм. Пиеш ли вода? Не бях пил, но сега допих бутилката и продължих да тичам. Тичахме още няколко минути, и Ян не говореше. Накрая, след едно мъчително спускане, дойде ред на изкачването. Беше приятно, чувствах се добре. Погледнах лявата си предмишница. Изоставахме от рекордното време, но все още бяхме първи. Правех онова, за което бях мечтал и което си бях представял, докато тичах по снежните пътища на Минесота и по обраслите смъх пътеки в подножието на каскадите, планинска верига в западната част на Северна Америка Б. пръ, как сме? Добре сме, помислих си, справяме се отлично. Тогава почувствах тежестта на пълната бутилка. Имах чувството, че държа някаква много голяма бисквита. И Янулови погледа ми, искам бутилката да е празна, когато стигнем следващия пункт. Изгълтах водата, бяхме отминали хълма и ето, че пред нас се изпречи дървена платформа с площ не по-голяма от десетина квадратни метра, вградена в някакъв склон. Под един навес стояха трима доброволци и ни гледаха. Кой е този? Попита е един от тях. Преди да успея да кажа каквото и да било, Ян каза, това е човекът, който ще спечели състезанието. Напълнихме празните си бутилки, и ян ми подаде прозрачна електролитна капсула, дълга втори см и пълна със солени кристали. Блътнах я, и тъкмо, когато се готвяхме да продължим, стомахът ми се разбунтува. Излязохме от пункта и тичахме около 100 метра през финия червен прах, след което завихме. И там започнах да повръщам. Първо в течност, после електролитната капсула, която още не се беше разтворила, после още течност. И още течност. Сега вече повръщах и през носа. Повърнах парченца, банан и зелена, парлива журтка. И тък му си мислех, че няма какво повече да повръщам. Дойде следващият позив. Тялото ми водеше битка на два фронта вътрешна, срещу повишената телесна температура, причинена от мускулното напрежение, и външна срещу нажежения въздух в каньона. Ако вътрешната ми температура се вдигнеше с повече от 7 градуса, това щеше да наруши работата на органите системи. За щастие, през последната седмица бях тренирал при високи температури, което беше спомогнало организмът ми да започне да се охлажда по-добре. Повишеният приток на кръв към повърхността на тялото ми позволи да отделя повече топлина през кожата. Бях започнал да се потя по-рано и щях да се потя по-дълбо и с по-малка загуба на натри или електролити, в сравнение с бегачите, които не са свикнали с жегата. Засиленото потене обаче си има своята тъмна страна, която се нарича обезводняване. Всеки час губех около литър вода и половин чайна лъжичка сол. Хипоталамусът ни произвеждаше антидиуретични хормони, които караха бъбреците да намалят загубата на течности, като сгъстят урината. Но въпреки че тялото ми правеше чудеса, за да се приспособи, ако не приемах достатъчно вода, кръвта ми щеше да се сгъсти, което пък щеше да натовари и без това умореното ми сърце. Именно за това се тревожеше ян, за това ме караше да пия вода. Другото, от което се боеше, беше хипонатримията, при която приемането на прекалено много течности води до рязко падане на нивото на натрия в кръвта. По време на състезание бегачите с хипонатриемия наддават на тегло, тъй като клетките им се пълнят с течност. Временното отичане на крайниците не е толкова страшно, но когато мозъчните клетки почнат да се разширяват, мозъкът се притиска в черепа и предизвиква объркване и дезориентация. Тежката хипонатриемия може дори да доведе до смърт. Затова Ян ме караше да приемам сол. Да приемаш достатъчно вода и сол по време на продължително и тежко физическо натоварване звучи просто. Кажете го обаче на стомаха си. Състезанието те поставя в екстремна ситуация. Нервната система изтласква кръвта от храносмилателните органи към мускулите, белия дроб, сърцето и мозъка. Самото тичане повишава напрежението в коремната кухина два до три пъти. При това положение е трудно да приемаш каквото и да било. Някои бегачи вземат хапче за стомах преди състезание, за да се предпазят от неизбежните проблеми, но като човек, приемащ само растителна храна, която не е преминала техническа обработка, аз не желаех да прибягвам до лекарства. Започнах да повръщам в тревата край пътя. Иян ме потопа по гърба. Каза, че всичко ще бъде наред, че ще се оправя, че само след минута ще съм по-добре. Помислих си, че или ме лъже, или халюцинира. И в двата случая нещата вървяха на зле. Никога преди не бях повръщал по време на състезание. Не знам дали това се дължеше на железния ми стомах, или защото се хранех здравословно и се грижах за тялото си. А ето, че сега, в един от най-незабравимите дни в живота ми, аз се бях превил и извръщах глава надясно, за да повърна в тревата ако повърнах на пътя. Това щеше да даде знак на съперниците ми за случващото се с мен, или, което щеше да е още по-лошо, можеше да се подхлъзна в някоя пропаст. Дали причината не беше в веганската диета? Пресметнах колко калории съм приел от началото на състезанието. Купал весени ядки с банан, орехи, соево кисело мляко, енергиен гел за подсладител, една слива, една кайсия и киви. Бях станал в 3 сутринта, за да изям всичко това, така че да имам 2 часа да храносмеля. После 2 фили и под подкълнове с бадемово масло. На 68-я километр бурито с фасул и ориз. През целия път банани и варени картофи с сол. Енергийни гелове, електролитна напитка и енергийни десертчета. Приемах около 300 калории на час. Бях виждал бегачи на свръхдълги разстояния да ядат пица, сладки, гевреци и бомбони. През 1999 се смяташе, че няма значение какво ядеш, стига да приемаш много въглехидрати и захар. Аз бях сигурен, че моята веганска диета е по-добра и че ще ми помогне да победя. Дали не бях сбъркал, дали Туитмайер и останалите не бяха прави. Дали не бях оставил егото ми и наранената ми гордост да вземат връх. Или просто бях изпил твърде много вода за твърде кратко време. Не се е тревожех само заради евентуалната си грешка. Притеснявах се какво ще стане, ако продължа да повръщам. Бях се наслушал на страховите истории. Някои бегачи се обезводняват, повръщат, вследствие на което се обезводняват още повече, което пък предизвиква повторно гадене и тъй като не могат да ядат и да пият, изпадат в критична ситуация. Единственият изход е медицинският персонал на някой от пунктовете да им направи вливане. А вливането означава дисквалификация и край на състезанието. Всичко ще се оправи казаян, всичко ще бъде наред. След време щях по-често да се опирам на стратегическите и тактическите си познания. Щях да ям и пия тогава, когато тялото ми го искаше, и щях безпогрешно да разчитам сигналите му. Щях да знам кога да почивам и кога да продължа. На унези първи, Западни щати, обаче аз не разполагах никаква стратегия или знания. Бях 25 годишен млад мъж, решен да стане господар на планината. Исках нещо и полагах усилия, за да го постигна. Това е, всеки от нас носи у себе си подобен порив. Тялото ми не беше готово да продължи, но това нямаше значение. Фонзи миг разбрах каква сила има волята и открих онова, което търсех. Изправих се, Иен свали ръката си от гърба ми. Погледнах го, тръгваме, казах. И тръгнахме, оставаха ми още 51 кма, което е с 9 кма повече от класическата маратонска дължина. На няколко пъти Ян се опита да ме стресне. Щом забавех крачка, започваше да кръщи, Тим е зад нас и ти се смее. При изкачванията, когато поскоро ходех, отколкото тичах, Ян фучеше, Тим идва зад нас по хълма, но не ходи, а тича. Когато прекосихме река Американ, Туитмайер беше 20 минути зад нас. А когато се бъхтехме 5 км по нагорнището към медицинския пункт, Грингейт, чухме ликуване. Туитмайер наближава, младежът от Миннесота ще рухне всеки момент. Тойтмайер е истинският шампион. Никой от нас не каза и дума, но увеличихме темпото. Спогледахме се и ян каза, това е нашият шанс да им кажем, вървете на майната си. Нямах нужда от допълнителна мотивация. Пробягахме последните 15 км за 1 час и 20 минути. Хората, които ни наблюдаваха, калифорнийците, запаленковците, които знаеха всичко за истинското планинско бягане, не казаха нищо, само ни гледаха. Иън ругаеше мърморковците и тук повтаряше майната ви. Аз също бях ядосан. Кодът на Бушидо повелява скромност дори когато човек убива враговете си. Аз обаче не се и опитах да изчистя съзнанието си от гнева. Напротив, използвах го. Може да не беше в духа на Буршидо, но се почувствах добре. Щях да търся мир на следващото състезание. Пресекох финиша в 2234 34, ч. не поставих рекорд, но бях с 27 минути по бърз от Туитмая, който завърши втори. Когато стигнах до финиша, се претъркувих през чертата в чест на Дъсти. Той правеше така, когато побеждаваше, и изкръщах Минесота. До такава степен се бях съсредоточил върху победата, че бях забравил някои други подробности, например къде ще отседна след състезанието. Не можех да си позволя хотел, а и когато се сетих, че ще трябва да отседна някъде, всички стаи без друго бяха заети. Реших да опа на спалния си чувал до сами финиша. Макар че се настаних там от финансови съображения, аз продължих да нощувам до финиша и през следващите години и причината за това беше по съществена. Оставайки при финиша, имах възможност да се повеселя с приятелите си, да се запозная с нови хора и, което е поважното, да оценя усилията, които всеки от финалистите е положил. Аз бях живял в мазето на родителите на жена си, бях тренирал, когато ми се искаше да си легна, бях повръщал, бях се местил безброй пъти и бях затанал в дългове. Другите бегачи сигурно също бяха търпели лишения. Всеки от нас е достатъчно силен да се захване с нещо, което не е сигурен, че ще завърши. Няма значение дали става дума за бягане на километър и половина, на 10 м или на 180 м, за смяна на професията, за сваляне на 2 г или за това да кажеш на някого, че го обичаш. Напълно съм убеден, че никой от състезателите на Западните щати, в това число и аз, не беше сигурен, че ще завърши, да не говорим за победа. Има много хора, които никога не правят нищо голямо през целия си живот. Много хора никога не се опитват. На Западните щати всички се опитваха и всички правеха нещо велико. Като останах край финиша и поздравявах бегачите, аз им отдавах дължимото заради болката и съмненията, умората и отчаянието, които сигурно бяха изживели. Оставайки при финиша, имах възможност да оценя силата, която им беше нужна, за да финишират и да ги поздравя, задето си бяха поставили големи цели и ги бяха постигнали. Едва по-късно осъзнах, че по този начин се отблагодарявах на спорта, който ми беше дал цел и душевен мир, а също и отговори макар и бегли и ефимерни на въпроса, защо? Легнах върху спалния си чувал и ставах всеки път, когато някой финишираше. Заспах в един сутринта не бях спал 22 часа и сигурно съм пропуснал няколко финалисти, макар че се опитах да видя всички. Сутринта отидох на стоп до ресторант, лати тюц, за мексикански палачинки с гъби и слънчогледови с семки, след което се върнах при финиша и останах там до 11 ча, когато беше официалният край на състезанието. Много от най-добрите бегачи останаха още малко, тъй като по това време иерархията сред бегачите важеше само на трасето. Бегачът на свръвдълги разстояния си е бегач на свръвдълги разстояния. Тук всички са равни, плащаме същата цена и споделяме една радост. Застанал до финиша, си припомни в нашата обща борба и преживява радостта от финиширането отново и отново. Броене на калории. За мен най-голямото предизвикателство при растителната диета не е приемането на достатъчно белтъчини, а приемането на достатъчно калории, така че да мога да навъцам енергията, изразходвана по време на тренировките. Много се старая е да включвам достатъчно висококалорични храни в диетата си ядки и масла от ядки, семена, авокадо. Кореноплодни зеленчуци, богати на нишесте, кокосово мляко и растителни масла, като например кокосово, ленено, сусамово и зехтин. Ако изключите от менюто си толкова храни, колкото изключих аз, трябва да се погрижите да включите достатъчно нови, за да компенсирате. Ако сте минали на растителна диета отскоро, най-добрият съвет, който мога да ви дам – Помислете добре какви висококачествени продукти можете да добавите, за да наваксате калориите от животинските продукти. И се постарайте да си набавите достатъчно енергия. Рецепта за пастет Западни щати Когато всяко лято пътувах до Обърн, оставях блендера вкъщи, Затова това приготвях това ястие преди заминаването. Намазан върху хляб Този пастет от сирене, представлява богат източник на въглехидрати и белтъчини. Използвам хляб от 6 да брашно, приготвен от кълнове и без мая. Таханът прави сиренето, по пикантно и доставя на организма полезни масни киселини. Едно опаковка, 450 г, твърдо тофу, отцедено, в жазабележката, 3 са, л, вяло или жълто мисо 3 са, л, лимонов сок ч, ч, тахан 2 са, л, зехтин ч, ч, хранител на мая 3 са, л, червен пипер 1 Л. Водача. Че, Л. Чесън на прах едноча. Л. Лук на прах едноча. Л. Дижонска горчица. Сложете всички продукти в блендер или кухненски комбайн и разбивайте в продължение на 2-3 минути до получаване на гладка смес. Намажете пастата върху пълнозърнест хляб. Аз предпочитам хляб под 6 вида брашно, приготвен от кълнове, и гарнирайте с резенчете домат и маруля, или пък поднесете със солени бисквити или сурови зеленчуци. Пастетът може да се съхранява около една седмица в хладилник и до две месеца в фризер. За чаши, 10 12 порции забележка. Ако блендерът ви не е достатъчно мощен, най-добре е да използвате меко тофу. Обезателно отседете от водата. Коментар към снимка тичането може да е самотно занимание, а бягането на свръх дълги разстояния е още по-самотно, затова когато можеш да общуваш, го правиш. На финала на запад щати 100 след като поставих рекорд, попих енергията на ликуващата тълпа в Обърн, Калифорния. Коментар към снимка, да завършиш състезание на 160 ма е прекрасно, а да спечелиш е още по-прекрасно. А най-хубаво е да поставиш рекорд на състезанието. На Западните щати, през 2004 аз постигнах хитрите неща. Забележете на бето. За първи път завършвам това състезание през деня. 12. Вбитка с бръмбара. Западни щати 100, 2000 и 2001, ако извървите километър и половина с моите обувки, и вие ще полудеете. Топак Шакур, американски рапър, Победата ме накара да се чувствам прекрасно. Да разкажеш играта на околните, особено на онези, които са те отписали това е удоволствие за всеки, с изключение на най-напредналите в духовно отношение и на онези, които са успели напълно да освободят съзнанието си. Бях си поставил цел и я постигнах. Бях достигнал границите на собствените си възможности, след което бях продължил напред. При това се хранех само с растителна храна. Шампионската титла се отрази добре както на ума, така и на духа ми. Това обаче не ми беше достатъчно. Исках да науча повече за тялото и волята си, за границата между изтощението и рухването. Копнах за радостта и мира, които ме изпълваха. Когато тичах по горските пътеки, съдъсти, затихата и чистата топлина, която ме отгръщаше, докато снегът се сипеше по самотните северни пътеки. Беше вълнуващо да побеждавам съперниците си в състезанията, това беше целта на живота ми. Победите сътвориха чудеса с егото ми. Аз обаче исках да се избубя, да се свържа с нещо по-голямо. По това време вече бях чел достатъчно будистки трудове и бях разбрал, че е хубаво да гъмниш конкретна цел, но не това е смисълът на живота. Монахините пък ни учеха, че сляпата амбиция е прят път към съмнителното поведение. И така, аз знаех отговора на въпроса, който Христос задава, защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Смисълът на живота е да живеем почтено и порядъчно, като се въглеждаме в света около себе си и се освободим от оковите на собственото си битие. Сега знам всичко това, тогава само го чувствах, но аз бях 25 годишен мъж и току-що бях спечелил най-старото и най-престижно състезание по бягане на дълги разстояния в света. Щях да продължа напред, да изучавам границите на издържливостта и да търся съвършенството. Но поне за малко щях да се насладя и на титлата си. Радостта ми трая наистина кратко, докато не се появих на работното си място в Сътъл Рунин Компани. Магазинът беше като епицентър за местните бегачи на дълги разстояния, по-късно стана епицентър за бегачите от северозападните щати, а накрая за всички бегачи на дълги разстояния в страната. Беше като бара на ъгъла, където се събират всички рокери, или скейтери, или ченгята, само дето хората, които се събираха в магазина, носеха маратонки и си говореха за разход на електролити. Когато се появих след победата, един редовен посетител на име Джеф Диин Ме посрещна с думите – поздравления. Сега официално си чудо за три дни. Джеф беше набит мъжъга с бирено коремче, висок 170 см, носеше очила с дебели стъкла и леко в флеше. На възраст трябва да беше между 45 и 55 години, макар че никой не знаеше точно. Тътреше си краката, когато ходеше и когато тичаше. Имаше толкова странна стойка, че приличаше на гърбав. Тичаше или поточно се тътреше 11 ма до центъра на града, като по пътя постоянно се оглеждаше за изпуснати монети. После казваше – днес намерих 20 цента, или – днес намерих долар и 30. Преди години Джеф беше пробегал маратон с резултат 2 часа и 38 минути. Като добави и невероятните му познания в областта на спорта, той си беше нещо като логия мадрец на атлетическата общност. Джеф беше неофициалният летописец на бягането на свръх дълги разстояния. Даде ми две книги от Джейнс Шапиро и от Рамаратфун и с Фронт Хебареак до онлайн класически произведения не само що се отнася до физическото и умственото, но и до духовното измерение на бягането на свръвдълги разстояния. Шапиро пише, ако съзнанието ти е замърсено, можеш да пробегаш 15 000 кма, но какво от това? Ако можеш да пробегаш едно кма и дадеш всичко от себе си, на кого му пука за останалите 14 999 кма? Когато Джеф каза, че съм чудо за три дни, не мисля, че искаше да ми направи комплимент. Реших да бъда много повече. Исках отново да спечеля Западните щати, и то не само заради себе си. Майк Мортън, водолазът, който ме беше вдъхновил, не успя да защити титлата си през 1998 заради контузия. Той беше разбил калифорнийската хегемония на състезанието и беше поставил рекорд. Исках да покажа на всички, че моята победа не е била случайна. Исках да бяга в чест на Майк Мортън. Исках също така да подобря неговия рекорд. Докато се подготвя за нова победа, исках да се превърна в постойностно и разумно човешко същество, в по-голяма степен да забелезвам света около себе си, самия себе си и дори света, който не може да видя. Такива думи може да звучат странно от устата на мъж който в детството си е ходил на лов, и за риба, и е мразил зеленчуци, но това е самата истина. Първо усъвършенствах тренировките си. Не обичах много да работя за скорост, но добавих необходимите упражнения към програмата си. Веднъж седмично тичах до Хъски, стадионът на Вашингтонския университет. Там тичах 4 обиколки общо 1500 м по разкошната гумирана пътека. Темпото ми беше като за състезание на 5000 м. После тичах леко в продължение на 3 минути, след което отново изминавах 1500 мъс с ускорено темпо. После пък си почивах. И така общо 8 км. Понякога тичах рано сутрин, преди да дойдат студентите или мажоретките за тренировка. Понякога тичах, докато футболният отбор тренираше. Друг път тичах при вечер заедно с членовете на отбора по лека атлетика и други спортисти. Стадионът имаше 70 000 места и ме караше да се чувствам сюрреалистично. Тичах, колкото сила имах, но си оставах сред най-бавните. Сред хората на стадиона имаше много звезди от колежанския отбор по лека атлетика. Други пък бяха известни местни маратонци. Тренировките не само ме накараха да повярвам, че мога бързо да взема преднина пред съперниците си, ако се наложи, но и ми помогнаха да се съсредоточа върху най важното когато 9 на годишните спринфюри и шампионите по маратонско бягане профучаваха край мен, аз устоявах на изкушението да хупна след тях. Знаех, че искам да побеждавам другите бегачи, но за да стане това, трябваше да измервам напредъка си само спрямо самия себе си, не спрямо другите. Когато започнах тренировките на стадиона, правех един курс от 1500 за 5 минути и 25 секунди до 5 минути и 30 секунди. Два месеца по-късно взема вземах същото разстояние за 5 минути и 10 секунди. Осъвършенствах също бягането си по склонове. Месеците опорити е тренировки в планината сай и по маршрута, 2 те върха, ми бяхал полза, но Туитмойер и Томи Нилсън Здравеника също живееха край планина и подозирах, че ще тренират здравата за следващите, Западни щати. Ето защо аз се съсредоточих върху техниката и усъвършенствах методите на Ланс Армстронг и на някои други колоездачи. При изкачванията тайната не е в самата сила, а в броя на оборотите. По време на състезание хитрите и бързи колоездачи не се напрегат толкова нагоре по склоновете, но запазват броя на оборотите в минута. В планинското колоездене с насмешка наричат този похват – бабешко каране, но именно той е донесъл много шампионски титли. Ето защо аз се опитах да си разработя свое, бабешко тичане. Останових, че ако скъся крачка, мога да напредвам, като запазя идеалните 90 стъпки в минута. При спусканията удължавах крачка, но продължавах да тичам леко и запазвах същото темпо 90 стъпки в минута. Повече от всичко обичах да тичам сред природата, далеч от цивилизацията, но по онова време започнах да прекървам все повече време по шосетата с който се премести в Сиатъл. Двамата тичахме два пъти седмично по 30 50 кма, като се стремяхме да вземаме едно кма за около 4 минути. Това ме успокояваше, макар че я много се ядосваше, че моят пулс винаги бие понес по 5 удара в минута по малко от неговия. Ние си помагахме по време на тежките тренировки на шосе. Беше толкова хубаво да бягаме свободно и бързо и взаимно да се окоръжаваме, за да покрием собствения си норматив. А накрая... Когато се върнахме от дома, ние се наслаждавахме на добре свършената работа. За награда приготвях моите палачинки от 8 вида прясно смелено брашно и боровинки или огромна порция пържени зеленчуци с тофо и препечен хляб от 6 да брашно най-добрата храна за възстановяване на силите. Животът беше хубав и прост тежки тренировки и вкусна храна. Тъй като тичах по-разумно и покачествено, аз не изминавах толкова големи разстояния. Много маратонци тичат между 190 и 225 м. Аз тичах между 145 и 175 м. Бях свикнал да тичам по състезателни трасета. За мен стръмните склонове бяха препятствия, които трябваше да преодолея, а безкрайните пътеки пътувания, които трябваше да доведа до край. Всятел започнах да гледам по-цялостно на нещата. Прочетох повече за позицията на тялото, за равновесието, за силата и за координацията на движенията в «Да тичаш с цяло тяло» – една от книгите за техниката на бягане, които успях да открия. Ходех на фитнес, където правех упражнения за горната част на тялото, тъй като започвах да разбирам до каква степен силните ръце и торф могат да подпомогнат уморените крака. Изпробвах системата «Пилатес». Започнах да се занимавам с йога, за да стана гъвкав и съсредоточен. Опражнявах дори дишането, от книгата «Спонтанно лечение», бях научил, че съзнателното и дълбоко дишане може да помогне на тялото при възстановяването. А благодарение на йогата, с която се мъчих, докато не осъзнах, че това е начин на живот, а не състезание, се запознах с учението за пранаяма. Пранаяма буквално означава «разпространение на жизнената енергия», и това щеше да помогне не само на тялото, но и на ума и чувствата ми. Прочетох книгата «Тяло, разум и спорт» на Джон Дуиларт, Джон Дуиларт, Р. 1956, американски специалист по спортна медицина Б. Пр. и научив, че ако човек диша през носа, а не през устата, това се отразява добре на сърдечния ритъм и на мозъчната активност. От един йога чух израза, че носът е за дишане, а устата за ядене. Започнах да експериментирам. По цял час тичах леко покрай езерото Вашингтон. Местността беше равна, влажна и ветровита. Скоростта и техниката не ме интересуваха. Мислех само за това, че трябва да вдишвам и издишвам през носа. Беше както през детството ми, когато се учех да се отпускам. Опитав се да правя същото по време на потежки тренировки и установих, че дишането през носа е много трудно, особено при изкачване. Благодарение на тези си опити обаче се научих да дишам негръдно, а от диафрагмата, т. нар. Коремно дишане, наред с всичко останало доразвив диетата си. От всичките аспекти на моето самоусъвършенстване, този беше най-лекият и най-приятният. От една година бях веган, а сията беше идеалното място да изследвам и обогатявам менюто си. Правех си шейкове и посещавах пазарите на производителите и местния кооперативен магазин, за да си набавям плодове и зеленчуци. Макар, че купувах зърнени храни, варива и семена на едро и веднъж месечно посещавах бирките на кооперативния магазин, Medicine Market, за да ползвам 10% намаление, аз харчех за храна повече от когато и да било. Бях сериозно задлъжнил и докато много хора се страхуваха от настъпването на 2000, ден, аз тайно се надявах на апокалипсис, който да ме освободи от дълговете ми. Има много начини да се живее пестеливо. Знам това по-добре от всеки. Нямах намерение обаче да пестя от храната, която беше гориво и лекарство за тялото ми. Чувствах се добре, бях пожизнен от всякога и дори не се замислях за допълнителните разходи. По време на състезание се придържах към обичайното здравословно меню банани, картофи, енергийни гелове, към които добавях борито с ориз и от време на време сандвичи с хумус. Избягвах папешите и портокалите, които често се предлагат в медицинските пунктове, тъй като осъзнах, че киселината не е особено подходяща за стомаха ми. В пунктовете неизменно предлагаха и нездравословни храни шоколадови и желирани бомбони, картофен чипс и сладки, но аз дори не ги поглеждах. Колкото по-здравословно се хранех, толкова по-добре се чувствах. А колкото по-добре се чувствах, толкова повече ядях. Откакто бях станал веган, бях се прости осмазнините, които се натрупват при яденето на бисквити, торти, сладкиши и пица с сирене, с които толкова много всеядни и дори вегетариенци се тъпчат. Разбрах, че мога да ям повече, да се наслаждавам на храната в по-голяма степен и въпреки това да ставам все построен. Когато станах веган, започнах да ям повече пълнозърнести храни варива, плодове и зеленчуци. Сколите ми станаха поясно изразени, чертите на лицето ми бяха като изсечени. По тялото ми изпъкнаха мускули, каквито не предполагах, че имам. И ядях повече, отслабвах, а мускулите ми растяха и всичко това благодарение на веганската диета. Периодите на възстановяване между тренировките и състезанията станаха още по-кратки. Тичах по 80 км на състезание, а на следващия ден нямах дори мускулна треска. Всеки ден се събуждах с все повече енергия. Плодовете ми се струваха по-сладки, а зеленчуците по-хрупкави и ароматни. Сутрин бягах по-малко, работех по 8-10 часа, а вечер тичах между 15 и 30 км. Усещах, че със всеки изминал ден се съсредоточавам все по-лесно. За да усъвършенствам подхода си към бягането, към храненето и към живота, аз четях и се опитвах да разбера кое е здравословно и естествено. Като жител на Сиатъл, бях с огромно предимство, можех да намеря всякакви органични и натурални храни, а наред с това имах достъп до прекрасни специалисти и технологии. Освен в Сътъл Рунин компания, аз работех и при Дереймили Купър в сиатълския център по спортна медицина. При нас идваха спортисти, а ние изследвахме нивата им на VO2MATS и лактатните им прагове и обсъждахме диетата им и хранителните им навици. Най-много ме интересуваха собствените ми показатели. В лабораторията на Дара Купер си слагах маска и тичах на пътечката, за да измеря vo 2 мец и лактатния си праг. Понякога вземах маската и някой преноси уред, за да измеля същите стойности при бягане на открито или по време на натоварените тренировки на стадиона. При тежки изкачвания достигах стойности от 165-170. По време на тренировките на стадиона, когато давах всичко от себе си, достигах 180 или 95%. С други думи, почти достигах максимума на собственото си тяло. Дъръг купър ме караше да си водя хранителен дневник. Трябваше да записвам всичко, което ядя в деня и по време на състезание. После тя вкара данните в компютъра си и направи всевъзможни изчисления. Беше смаяна, уха възкликна, след като два пъти провери резултатите, през последните няколко години си се справил доста добре. Тя веднага разбра колко добре се чувствам в тялото си и как се бях научил да разпознавам нуждите му, за да мога да стигна до ръба. Целевите тренировки ме направиха по-ефективен. Благодарение на разширената диета храната стана повкусна, а тялото ми работеше по-добре. Тренировките и хранителният режим ми помогнаха да променя отношението си към живота. Ако исках да се избубя, да премина в друго измерение, трябваше да тичам напълно освободено, до самозебрава. Науката щеше да ми помогне да се науча да бъда свободен, както са свободни животните. Моето кучетонто нямаше нужда да учи, за да открие истинската си природа. Аз имах, да сти се подиграваше на бегачите, които тичаха на шосе. Наричаше ги. Пъргавите асфалтаджии, и твърдеше, че, щом стане ли сутрин, тези хора си брояли зъбите, за да се уверят, че са си на мястото. Казваше, че тези хора са дребна виги, че мислят само за резултати, за темпо, за обороти и че са забравили какво значи да изпитваш радост от бягането. В сятел научих, че технологиите и познанието могат да ми помогнат да се доближа още повече до тази радост и да опозная собствената си интуиция. Опитвах се да почувствам кое е най-добро за ума и тялото ми, кое е онова, за което копнея, но не беше нужно да се опирам само на чувствата си. Можех да проверя напредъка си с ясни числа. Най-важни за мен си оставаха Западните щати. Не съм суеверен, но вярвам в добрите навици и в силата на повторението. Ето защо всяка година в края на юни, седмица и половина преди състезанието. Аз качват спалния си чувал, състезателния си екип и моя партньор в тренировките кучето Тонто, в Стария Мръснобел, Фолксваген Вестфалия. Пълнех микробуса с буркани с булбур, с консервирана леща и фасул, с домашно приготвено бадемово масло, с пастето от тофу и подинг от тофу и рожкови. А също и с хляба от шест вида брашно, вдъхновенно тония стих от Библията, в който се говори за хляб, приготвен от шест вида зърна и варива, става дума за следния стих. Вземи си пшеница и ечемик, боб и леща, просо и лимец, и си биги в един съд, и направи си от тях хлябове. И 4:9 4, 9, б, Пръ. спълния микробус и стонто, който седеше на седалката до мен, аз се отправях на юг към летище, Сакраменто, за да посрещна един човек, който беше ужас за полицаите и приятел на младите жени по целия свят. Иън беше страхотен пейсър и мой приятел, който ми помогна да спечеля първата си бронзова пума, но Дъсти си беше. Дъсти, след първата победа на Западните щати, през 1999 държах Дъстия винаги да е до мен през последните 60 мъл от трасето на Западните щати. Независимо дали по това време работеше на някой строеж в Орегон, мажеше скис с вакса в Колорадо, или правеше пици в Дълут. Дъсти беше мой пейсър на състезанията, Върман 100 и Лиид 100, през 2004 и на безброй други състезания през годините. Аз му покривах пътните разходи, но той плащаше за почти всичко останало, да не говорим колко време от личния си живот отделяше за тренировки. Дъсти има къща в дълут и макар да не си го признаваше, имаше задължения към банката, към шефовете си, към приятелките си. Винаги съм знаел, че по природа Дъсти е поталантлив от мен. Подозирам, че и той мисли така. По онова време не знаех дали аз тренирам по опорито, дали имам по-голямо желание за победа, или Дъсти просто не желая да е елитен бегач на дълги разстояния. По тези въпроси говорихме много по-късно. Не знам дали щях така да се забавлявам, или да постигна същите резултати без дъсти. За щастие не ми се наложи да си отговарям на този въпрос. Другите бегачи плещаха за хотел в Сколвали. Ние с дъсти лагерувахме сред игволисните гори на 80 мълт финиша в Обърн. Разпъвахме палатката на любимото ми място възвишение, около което се разхождаха гризачи, гощери, елени и мечки а също и по ми, на чието следи се натъквахме понякога. Чърпехме питейна вода от любимия ми кладенец в близката местност Робинсън Флет. Другите бегачи излизаха да тичат в сравнително прохладните утринни часове. През това време ние мързелувахме в лагера, а след обед, когато калифорнийското слънце печеше най-силно, тримата дъсти, Тонто и аз, се отправяхме към каньоните и тичахме заедно с гърмящите змии. Много хора ме критикуваха заради храната, която ядях, а най-ярост ме нападаше дъсти. Приготвях огромно количество салата от от зеле, а също палачинки с темпе, прясно булакамоле, бюре от авокадо, традиционно мексиканско ястие, Б, пръ, сауса и топли, пресни царевични тортили. Затопях храната на газовата печка в микробуса, а дъсти казваше О, пак ли храна за хамстери? С толкова сурова храна няма да ни стигне туалетната хартия. А след като хапнеше, казваше, все пак е по-добре от ритник в топките. Истината е, че да стига вегетарианец под прикритие. Не познавам човек, който да се храни по-здравословно, но той отрича този факт и дори се нарича дипломиран кошер. Приятелите ми и роднините ми в Минесота са друга работа. Когато се прибере за празниците и на трапезата, някой ме попиташе защо не си вземам отшунката. Аз просто казвах, че вече съм си взел или че съм се нахранил. Не искам да поставям никого в неудобно положение. Не носехме със себе си компютри или мобилни телефони. Аз четях много, силата на настоящето, от Екхарт Толе. Екхарт Толе канадски духовен водач от германски происход Б. Пр. Пътят на мирния войн от Дан Милман, 61. Дан Милман, американски писател Б. П и «Предизвикателства» на Роб Шултейс, Роб Шултейс – американски писател Документалист Б. Пр. Дъсти прекарваше времето си, като ми се присмиваше и обикаляше околностите в търсене на жени. Веднъж към нас се приближиха две момичета, които се оказаха мормонки. Едната попита Дъсти дали вярва в нещо, а той отговори «О, да, разбира се, вярвам във всемогъщия задник». Друг път спряхме край летище, Сакраменто, за да купим бумена секс кукла, която изпратихме по пощата на един по-възрастен и изискан колега, бегач на свръхдълги разстояния на име Дейвид Хортън, благочестив човек и страстен състезател, който се опитваше да подобри рекорда на състезанието, Pacific Crest Трейл. Изпратихме куклата до една пощенска котия в Сиера Сити, Калифорния, откъдето знаехме, че Хортън получаваше пратки. Написахме му и бележка, помислихме, че може би си самотен. В Сиятел продължих да тичам до самозабрава, но измервах резултатите. Колкото повече ги измервах и преснятах, толкова повече се довеявах на инстинктите си. Прекрасно е да тичаш просто така, убеден съм в това. Ние обаче живеем в 21 век и разполагаме със средства, които нашите предци не са имали. Нямаше да игнорирам тези средства, както не игнорирах порива да излеза навън през някоя слънчева утрин и просто да тичам заради радостта от тичането. През годините в Сиател научих, че мога да бягам и да ям като див и примитивен човек, както са правили нашите предци, но като проверявам резултатите от естествените си пориви, може да ги опитомявам. Като съчетавах инстинкти и техника, аз търсах онова малко пространство в което мога да тренирам с всички сили, без да се нараня и без да увръждам тялото си. Да откриеш това малко пространство и да останеш в него ето това е ключът към успеха. На вторите, Западни щати, през 2000 мислех, че съм намерил границата между възможното и невъзможното. Мислех, че знам точно колко усилия да вложа, точно кога и как да презаревя и кога мога да, за е а техниката, както се изразяваше моят пейсър дъсти. Научих обаче един урок, който всеки маратонец научава, когато търсиш границата между възможното и невъзможното, е лесно да я преминеш. През 2000 аз прекрачих границата на същата отсечка, където ми беше станало лошо предната година. Този път внимавах повече с приема на вода, изядох няколко картофа, половин банан и една тубичка енергиен гел. На 130-ия километър обаче, докато се спусках по каньона на река Американ, аз отново започнах да повръщам. Този път стомахът ни така се бунтуваше, че паднах на колене. Макар че е лош знак, повръщането по време на състезание по бягане на свръх дълго разстояние не нещо необичайно. Един мой приятел и страхотен бегач, Дейв Тери, често казваше, че не всяка болка заслужава внимание. Дейв беше известен с това, че можеше да повръща, без да спира да тича, като се спуска по склон със скорост 230 м мин. Дъсти, който тичаше заедно с мен, погледна назад. Той обаче не ме потопа нежно по гърба, нито ми обеща, че всичко ще бъде наред. Повръщай прав, изкръща Дъсти, хайде, тичай. По-късно, когато видя, че набирам скорост, Дъсти ми каза, че в челната десетка има две жени, които скоро ще ни настигнат. Матките ще те изпреварят, загубеняк. Искаш ли матките да те изпреварят? Спечелих състезанието с резултат 17 часа и 15 минути, почти 20 минути по-малко от предишния път. Когато се върнах в Сиатъл, Джеф Ди ми каза, че сега съм култов тип. Той знаеше какви шовинисти са калифорнийците, знаеше и колко добри бегачи са и колкото и ексцентричен да беше понякога, мисля, че беше щастлив, задето някой от северо-западните щати, пък макар и този някой бе да роден в Минесота, е защитил титлата си. Исках още повече победи, повече скорост, повече духовно развитие. Исках още отговори и смятах, че бягането на свърв дълги разстояния може да ми ги даде. Четях задълбочено различни книги и изследвах връзката между спорта, изменените състояния на съзнанието и мъдростта книги като невероятно приключение на човешкия дух, от Джона Нерино, «Да тичаш и да бъдеш», от Джордж Шиан и «Монасите маратонци от планината Хиеи, от Джон Стивенс. Будистските монаси тендей да имат своя практика, наречена кайхови ежедневни продължителни походи в планината, при които се минава по крестотици далечни гробници, свещени върхове, скали, гори, поляни и водопади. За тези монаси всичко е свято. Най-ревносните тичат всеки ден по 40 кма в продължение на хиляда последователни дни. Те носят сламени сандали и нощна кръста, за да се самоубият, ако не успеят да продължат. Пет години по-късно те провеждат деветдневен пост, след който сетивата им са изострени до такава степен, че могат да чуят пепелта да пада от запалената аромат на пръчица. На седмата година от Кайхо започват да тичат по 85 кма всеки ден в продължение на година. Като обикалят не само светите места в планината Хиеи, но и оживените улици в центъра на Киото. Минавайки покрай ресторанти и стриптиз барове, всеки монах спира, за да даде благословията си на градските жители, които бързат по своите задачи. Всички автори, които четях, говореха за наградата от тези походи, която е много по-скъпа от резултатите и победата. Докато от аутсайдер от Миннесота се превръщах в двукратен победител на Западните щати, една масажистка, която често идваше в магазина, ми каза, че веганската диета е нещо хубаво, но ако наистина искам върхови постижения и отлично здраве, трябва да стана суровоядец. Гидиан беше минала 4 те но изглеждаше като на 25, а блестящите и очи излъчваха сила и жизненост. Беше живяла в комуна и всеки път, що ми я видех, ми казваше, че ако съм се почувствал добре, след като съм спрял месото, ще се почувствам още по-добре, ако спра да ям готвени храни. Тя ми даде книгата «Сурова сила». Идеята за суровоядството ми изглеждаше неприложима, но рецептите за салати ме заинтригуваха. Вече бях спечели два пъти западните щати, хранейки се само с растителна храна. Може би щях да постигна още повече, ако стане суровоядец. Реших да опитам. Правех салати с орехи, и ядях много бадемов в и млади кокосови орехи. Приготвях сурови дюнери, като вместо месо увивах слънчогледови, семки, домати и прясно гулакамуле в зелеви листа. По това време се научих да правя страхотни шейкове, каквито и до днес си приготвям всяка сутрин. Докато бях сурово ядец, установих, че варенето, печенето и приготвянето на пара не са единствените начини за готвяне на храна. Никога преди не си бях представял, че ще ям тосканско зеле, при това сурово. Листата на този зеленчук са люспести, грапави, почти черни и напомнят кожа на динозавър. Нямах никакви проблеми с марулите и суровия спанък. Но това влакнесто нещо – гадост. Така поне си мислех, докато не открих, че ако посоля белите листа и ги удавя в оцет и лимонов сок, а после добавя малко авокадо и домати и разбъркам добре, ще получа нежни и меки листа с много силен аромат. Благодарение на суровоядството разбрах колко блъкава е била голяма част от готвената храна, която съм приемал. Имаше предизвикателства. Трябваше да се погрижа да си набавям достатъчно калории. Трудно ми беше да ям по ресторанти, а и когато ходех на гости, също имаше проблеми. Никога обаче не бях усещал толкова добре в коса на храната. Благодарение на суровоятството разбрах какво значи прясна храна от една хапка. Можех да кажа кога е изваден морковът. На третите, Западни щати, другите бегачи ми се заканваха. Така става, когато спечелиш състезание, и особено ако го спечелиш два пъти подред превръщаш се в мишена. Имаше един силен състезател, Чат Риклевс, който беше добър на шосе, но беше решил да се пробва в бягането на дълги разстояния. Разправяше как ще ме следва по петите, а накрая ще ме остави да му дишам праха. Не можех да му се сърдя. Когато бях новак, и аз бях самоуверен. Риклевс изпълни част от плана си наистина ме следваше по петите. Просто беше залепнал за мен. Когато ускорях крачка, той също ускоряваше. Когато забавех темпото, и той забавеше. Когато една мечка изскочи на пътеката пред мен, и аз спрях яско, Риклевс също спря. И докато аз крещах и ръкомахах към животното, докато то се махна, Риклевс стоеше неподвижен. Очевидно подражанието му си имаше граници. Когато спрях да пикая, Риклевс също спря да пикае. Не можех да повярвам на очите си. Риклевс беше дребен и носеше огромни слънчеви очила. Според дъсти. Който ни посрещна на медицинския пункт на 53-я километър. съперникът ми приличал на насекомо. Ей, Брамбар, извика Дъсти, върви си по пътя, мамка му. А също и, ей, бръмбар, какво ще правиш, ако ти сритаме бръмбарския задник? Не знам дали причината беше в обидите на Дъсти, в моето темпо, в мечката или просто в самото състезание, но малко след това Риклев си застана, а по-късно отпадна от състезанието. Бях трети, изкачвах се по прашни пътеки към покритите със сняк в където чувах шума на придошвата от топящия се сняг река. Състезанието беше такова, каквото си го представях. И тогава ме сполетя ново изпитание, този път от физическо естество. Так му бях отминал миньорското селище, известно като «последна възможност», и се спусках в каньона Дедо, сам по пясъчната пътека, осеяна с камъни. Тичев с по дълги кратки, когато изведнъж стъпих в процепа между два камъка, покрити с дъбови листа. Чух звук, напомнящ рязане на хартия или късане на дрехи, а после почувствах болка. През ума ми мина ужасна мисъл. Знаех, че това е краят. Не бях стъпил на криво, дори не си бях изкълчил крака. Бях скъсал сухожилие, бях изминал 70 кма, оставаха ми още 90. Две години по-рано може би просто щях да стисна зъби и да преглътна на болката. Сега обаче знаех повече, познавах по-добре както тялото си, така и самото състезание. И най-важното знаех, че волята не е въпрос само на сила, но и на концентрация. За да пробегам с дълго разстояние, физическото здраве е от огромно значение, но за да пробегам разстоянието добре, важен е ума. Първата стъпка беше да дам воля на болката, мъката и тагата си, с една дума на всички онези чувства, които ни изпълват при неочаквана загуба, независимо дали става дума за състезание по бягането на свръхдълги дълги разстояния, за връзка или за работа. С това усещане пробегах 1,5 ма надолу по склона, а после още 6,5 ма, като се изкачих с 550 ма нагоре до медицинския пункт – палецът на дявола. Чувствах се зле, но продължих напред. Следващата стъпка беше да преценя състоянието си. Щях ли да умра? Можех ли да натоварвам крака? Счупен ли беше кракът ми? Отговорите на тези въпроси бяха съответно не, поне не веднага, да, макар и умерено, и не. Понякога човек има нужда от лекар или медицинска сестра, които да му кажат дали ще си нанесе трайни увреждания, ако продължи да тича въпреки контузията. Аз обаче имах известен опит. Знаех, че състоянието ми не е добро, но не смятах, че е опасно. Трета стъпка – какво можех да направя, за да се излекувам или поне да облегча болката? Да спра и да си сложа лед не беше добра идея. От една страна, щях да загубя време, а от друга страна, знаех, че отокът ще направи глезена ми по-стабилен. Възпалението щеше да помогне на крака ми по естествен път. Знаех, че много ще ме боли, но че ще мога да издържа. Последната стъпка беше да запратя в задния двор на съзнанието си всички тревожни мисли и емоции, както и въпроси от Рудана, защо стана така, много ще боли, как ще продължа. За целта трябваше да се съсредоточа върху належащите си задачи и да извлека полза от ситуацията. Задачата ми беше да тичам с бързи и къси крачки и да стъпвам леко. Ползата, мъчителната болка в глезена ми помогна да не мисля за обичайните незгоди, съпътстващи, западните щати, изтощение, жажда и мускулна треска. Отмятах задачите в списъка си на ум и продължавах да тичам. Изминах 13 кма, изпреварих Скотт Сейнт Джон и така станах втори. Постарах се походката ми по никакъв начин да не издава, че съм претърпял злополука. Не исках съперниците ми да знаят, че си имат работа с ранен звяр. Раннейните зверове ги изяждат вълците. Пристигнах в медицинския пункт, залив Мичиган, на 88-ия километър, след като водача Том Джонсън вече беше минал от там и беше продължил напред. Джонсън беше печелил западните щати, два пъти и държаше американския рекорд на стокма по шосе. Трябваше да се мобилизирам, трябваше да си кажа. Можеш да се справиш, можеш. Все още се чувствах зле, за това отново се подложих на самооценка, поех дълбоко да хиздишах. На 93 км километър Джонсън, а на медицинския пункт, горски хълм, на 100 я километър ме очакваше човекът, който щеше да ме накара да тичам и да побеждавам дори ако бях останал с един крак. Да си знаеше какво се е случило, казах му, когато се видяхме на 88 я километър. Докато тичахме, той не отвори дума за инцидента. Обиждаше ме както обикновено. Разказа ми колко бира е изпил предната вечер. Май спомена също, че Том Джонсън е женка и продължи да си прави май на гърба на бръмбара. А когато го питах кой е зад мен, той отговаряше, момичета, загубеняк, едни от ракани момичета те следват по петите. Единственото, което да сти не си позволи, беше да искаше съчувствие. Спечелих Западните щати за трети пореден път с резултат от 16 часа и 38 минути – най-добрият ми резултат до този момент. Победих Тим Туитмайер с 40 минути разлика. Джонсън беше отпаднал малко след като го задминах. Останах при финиша с вдигнат крак, за да поздравя Туитмайер, Сейнт Джон, Томи Здравеняка и всички други финалисти. Бегачите на свръхдълги разстояния тренират толкова много и толкова упорито и се състезават така жесточено, че приятелствата в този бранш обикновено са трайни и непоклатими. Обеден съм, че ако не беше така, никой не би могъл да понесе самотата. Тези приятелства са ме крепили винаги, но най-силна беше дружбата, която завързах през късното лято на 2001 г. срещнах Хрик Милър в Сан Сити, Калифорния, в подножието на връх Болди. Той тък му излизаше от караваната си с две големи хладилни чанти, пълни с бира. Беше вечерта след състезанието, Боги, 50 км. Рик и жена Барб бяха дошли от Рич Крест, където живееха. Аз бях завършил трети, а Барб се беше класирала шеста сред жените. Сега Рик искаше всички да празнуваме. Питаха ме на какви разстояния тичам. Разказах им за Западните щати и Анджелис Крест. Рик заяви, че всеки който тича редовно повече от 160 тма, е смахнат. Попитах го дали тича и ако не, с какво се занимава, освен че мътне бирата, докато жена му се състезава. Рик се усмихна и каза, че наскоро е участвал успешно на едно състезание на шосе, провеждано недалеч от града, в който живеели 217 270 тма през долината на смъртта. Казах му, че не е в позицията да определя когото и да било като смахнат. Запомних обаче състезанието, за което ми разказа. След време щях да съжалявам за това. На следващата сутрин с Рик бягахме заедно км по слънчевите пътеки на Южна Калифорния, нагоре към мястото, където се провеждаше състезанието – Pacific Crest Trail. Може цял живот да си на. «Здравей», «Здрасти», с някого, дори този някой да ти е добър приятел, но ако с този човек прекарате дори само един час», Тичайки по камениста пътека, сред въздух, аромат на борове, отношенията ви неминуемо ще се задълбочат. Наред с много други хора Рик ми помогна да проумея големия парадокс на бягането на дълги разстояния. Този тип бягане е самотна дейност, а за да стане шампион, човек трябва да мисли само и е единствено за следващата стъпка, после за стъпката след нея, после за следващата. Като изключим силната връзка между бегач и пейсър, работата в екип не е сред стратегическите или тактическите приоритети на най-добрите бегачи на свръвдълги разстояния. И все пак, и все пак бегачите на свръвдълги разстояния, дори най-яростните съперници, хранят взаимна обич. Та на линия всички обичаме едни и същи неща – саможертвата и стремежа към възвишеното, и търсим едно и също границата на собствените си възможности, момента, в който мислим. Че не можем да продължим, но въпреки това го правим. Всички знаем колко скъп е този миг, колко рядко настъпва и колко болка трябва да изтърпим, за да го върнем. Мисля, че колкото по дълго се състезава един бегач на свръхдълги разстояния, толкова по-силно обиква не само спорта и другите бегачи, но и хората като цяло. Всички ние се борим да открием смисъл в един понякога жесток свят. При бегачите на свръхдълги разстояния тази борба е в много изчистен вид. Вече знаех това, когато срещнах Рик. Рик ми разказа за военната си служба, за това како безвръждал бомби в флота, за приятелите, които изгубил в Бейрут и Панама. Аз пък му разказа за майка си. Тогава той ми каза, че и неговата майка е болна и имала рак. Разказах му за баща си, а той ми отговори, че и неговият баща бил много суров човек и че двамата никак не се погаждали. Говорехме си за какво ли не. По това време четях Ноам Чомски, Ноам Чомски, Р. 1928, Американски езиковед и философ Б. Пр. и слушах Ейми Гудман, 64 Ейми Гудман, Р. 1957, Американска радиожурналистка Б с нейното радиопредаване «Демокрация сега». Рик и Барб бяха по на 52, аз бях на 26. Бяхме от съвсем различни породи. Рик обаче казваше, че всички сме хора и че светът е такава каша, че всеки трябва да се вкопчи в онова, което обича. Тичахме в продължение на 2 часа. При всяка стъпка аз знаех къде точно се намирам. Аз бягах по пътя. Беше се разчул, че съм изминал втората половина от маршрута на «Западните щати» с глезен и Джек Дин ми каза, че тази победа ме издига от култов тип до ниво «Легенда». Каза също, че не знае дали ще може да ми измисли нова титла, ако спечеля за четвърти път. Реших да проверя. Дишане. Дишането е от изключителна важност, без значение с какво се занимавате с медитация, с виша математика или с бокс. Между другото, първото, което начинаещите бокфюри научават, е как да дишат, така че да не се задъхват и да не се изтощават. Едно от най-важните неща, които бегачат на свръхдълги дълги разстояния трябва да освои, е коремното дишане, а то се освоява лесно, като се диша само през носа. Легнете по гръб и поставете книга на корема си. Вдишвайте и издишвайте през носа, като внимавате коремът ви да се надига и спуска при всяко вдишване и издишване. Когато постигнете това, вие ще дишате по-скоро от диафрагмата, отколкото от гърдите, а това ще ви позволи да дишате по-дълбоко и пълноценно. След като усъвършенствате този начин на дишане, се опитайте да вдишвате и издишвате през носа, докато тичате леко. При потежки тренировки, например ако бягате по склонове или работите за скорост, вдишвайте през носа и издишвайте ударно през устата. Практикуващите йога наричат това огнен дъх. И така, ще можете да дишате през носа, когато тичате леко, а дори и на полеките отсечки от дългите бягания, ако бягате например 150 км. Експериментирах с този начин на дишане, докато тренирах за Западни щати 100, и той ми помогна в бягането. Благодарение на дишането през носа вдишваме овлажнен и пречистен въздух. Освен това, докато тичате, можете да хапвате набързо и в същото време да дишате, независимо дали бягате леко или провеждате сериозна тренировка. Индонезийска зелева салата с бадемов сос с червено кари, колкото повече тайландска храна ядях, толкова повече се интересувах от въстъчения сос. Когато научих, че бадемите са побогати на калци от въстъците и съдържат мононенаситени мазнини, за разлика от полиненаситените и рафинираните. Аз реших да заменя въстъченото масло с бъдемово. Джинджи филът е пастата, кари придават на соса, тайландски привкус, а агавето, което може да бъде заменено с кленов сироп, играе ролята на подсладител. Ако също като мен сте си мислили, че мразите зеле, направете онова, което направих аз леварете този зеленчук. Зелето е от онези храни, които са много вкусни в сурово състояние. Рецепта Глава зеле, едро нарязана 4 големи листа китайско зеле и едно малка глава китайско зеле. Нарязана на парчета от по цяло и пецма едно морков. Почистен и нарязан на тънки чета едно червена камба. Почистена и нарязана на тънки ивички, дълги по пецма. Ч, Ч. стрит пресен кориандър, Ч, Ч, сурови слънчогледови семки, Ч. Ч. бадамов сос с червено кари, жа рецептата. Разбийте всички съставки с кухненския комбайн. Оставете салатата да престои 10 20 мин, преди да я поднесете. За 6 8 порции, като гарнитура, рецепта за Бадемов сос, червено кари, ч, ча бадемово масло, ч, ч, вода, ч, изцеден сок от зелен лимон или оризов оцет, 2 л, мисо 1 са, л, смелен пресен кориандър, 2 са, л. Нектар от агаве или кленов сироп. 2 ч. Л. Тайландска паста от червено кари. Количеството може да се променя според вкуса. 1 ч. Л. Лук на прав ч. Л. Чесън на ч. Л. Настърга. Джинджи смесете всички съставки в купа или блендер и разбъркайте добре до получаване на гладта смес. Сосът може да се съхранява две седмици в хладилник или няколко месеца в камера. За 1 ч. Ч. Сос коментар към снимка. През лятото обичах да живея като прошлят с царя на прошляците дъсти. Отсядахме точно до трасето на Западните щати, а аз приготвях изискани ястия в моя, в Вестфалия. 13. За мечките и газелите, Западни щати 100, 2002 и, и 2003, не дайте да работите, за да постигнете свобода. Нека самата работа бъде вашата свобода. Доген Роши, японски будистски свещеник, знаех, че четвъртият опит ще бъде много труден. Температурата беше 40, бях болен от грип и бях сигурен, че околните говорят за мен така, както на времето аз говорех за Тоитмайър. Светът беше пълен с хора като Риклевс. Преди няколко години и аз бях същият. Може би през изминалата година в покрайнините на Сиатъл някой е напускал нощно време своя сутерен, за да тича четири пъти до върха на планината се и обратно. Може би този човек беше побърз и посилен от мен. Може би беше подобър спортист. Ако вярвах, че биологията е определяща, щях да се откажа отдавна. Имам сколиоза, странично изкривяване на гръбначния стълб Б. Пръ, лявото ми стъпало е изкривено, в началното училище страдах от високо кръвно, а това, че съм пробегал маратон с резултат 2 часа и 38 минути, не е нищо особено. Това, че съм висок, е предимство само до някъде от една страна, имам дълга крачка, но от друга, ръстът е недостатък при високи температури и при тежки трасета. Ето защо мозъкът ми е най-важният орган. Когато спринтираш, ако не си във върхова форма, си загубен. Една за мечта на газела няма шанс пред решителната мечка. Безброй пъти съм чувал изречението, не мога да повярвам, че този ме победи. Дългите разстояния носят изненади. Какво от това, че други хора имат посилни тела? Аз пък използвам ума си. Бушидо, искам да накарам всички да работят здравата казах веднъж на един репортер преди състезание. Искам да ги боли. Обичах бягането на свръхдълги разстояния, обичах и вегачите на свръхдълги разстояния, но дори и най-очтивият веган може да се държи гадно по време на състезание даже и с приятелите си. Дейв Терионзи, който можеше да повръща, без да спира да тича, тичаше рамо до рамо с мен до 24-ия на Западните щати. Бяха минали три години, откакто за първи път пресекох финала на това състезание. С Дейв бяхме станали приятели. Възхищавах се на спортната му етика на трасето той правеше път на всеки в знак на добри чувства. Дейвид беше солиден бегач, често се класираше в челната тройка, но рядко ставаше първи. При него напрежението никога не избиваше в грубост, а най впечатляващото беше способността му да усеща тъгата у хората, преди дори да са я изразили. Дейвид винаги намираше по някоя мъдра дума, за да окуражи околните. И то най-вече нези, които имаха най-голяма нужда от кураж. Здрасти, Скот, каза Дейв, докато тичаше край мен. Толкова беше мил, усмихнах се. Здрасти, Дейв, отговорих му така, сякаш си пиехме бирата край кухненската маса или се оговаряхме да идем на кино в събота вечер. И после, преди Дейв да е успял да ми отговори, добавих, чудя се ти какво правиш тук. Май си падаш мазохист. След това хукнах напред, вече никой не ме наричаше «равнинец». Никой не говореше, поне в мое присъствие, че съм тръгнал твърде бързо или чето Итмайър, или който и да бил от друг, ще ме настигне. Когато не водех колоната, аз бях този, който догонваше водача. Не само съперниците ми се държаха с мен по поразличен начин. Хората идваха в магазина само за да ми зададат някой въпрос какво ям, как тренирам, какви обувки нося. Имах договори за спонсорство с различни производители на спортни обувки, облекла и енергийни десертчета. Те обаче покриваха само пътните ми разходи, но не и престоя и храната. И всичко това само, защото можех да бягам бързо и на дълги разстояния. Аз пък бях убеден, че дължа уменията си на храната, която ядях. Простих се със суровоядството веднага след победата на Западните щати, през 2001 причината беше – че дъвченето ми отнемаше прекалено много време. Говоря сериозно, като добави ми притесненията ми относно приема на достатъчно калории, аз реших да се върна към готвената храна. От този период обаче ми останаха много неща шейковете, голямата салата за обяд и вниманието към продуктите и приготвянето им. За мен суровоядството беше като докторат по веганство трудна работа, но си струваше. В същото време, тъй като бях останал без спонсор за храната, започнах сам да си приготвям енергийните гелове. Смесва сироп от кафяфори с боровинки или с какао на прах. Освен това, експериментирах с маслини, каламата и хумус, завити в пълнозърнеста торкиле, добър избор за дългите бягания. Кръвното ми налягане и нивото на триглицеридите ми бяха по ниски от когато и да било, добрият ми холестерол пък беше по-висок от всякога. На практика вече не страдах от възпаление на ставите дори след като бях тичал няколко километра по неравни пътеки и шосета. В редките случаи, когато си навехнех глезена или паднех и си натъртех лакътя или коляното, балката минаваше по-бързо от всякога. Дали причината за всичко това бяха влакнините, благодарение на които храната преминаваше бързо през храносмилателния ми тракт, което пък свеждаше до минимум влиянието на токсините. Или причината се криеше в витамините, минералите, ликопена, лутейна и бета-каротина. Почти всеки ден учените откриват в някое растение нов микроелемент, който предпазва от заболявания. А може би причината беше в онова, което наядях концентрираните канцерогени, излишните белтъчини, рафинираните въглехидрати и трансмазнините. Животните, отглеждани в промишлени условия, приемат хормони на растежа и стероиди, които скъсяват периода от раждането до кланицата. Ако ние самите не приемаме стероиди, някои го правят, като ядат генно модифицирана и удавена в пестициди с соя, защо тогава да ядам месото на животни, които са приемали стероиди. А може би при растителната диета сумата беше по-голяма от сбора на събираемите. Като цяло вегетарианците имат по здравословни навици не само, що се отнася до храненето, но и водят по активен начин на живот. Проучванията показват, че вегетарианците гледат по малко телевизия, пушат по малко и спят повече в сравнение с хората, които ядат месо. Какъвто и да беше отговорът, диетата ми действаше. Когато се сблъсква с скептици, а такива не липсваха сравнявах опита си с техните теории. Точно преди първото ми участие на Западните щати, прочетох правилният начин на хранене за вашата кръвна група, от Питър Дадамо и научих, че моята кръвна група 0 е най-малко предразположена към вегетарианство. Това ме поразтревожи, но не много. Според Дадамо се оказах агресивен хищник, който би предпочел кюленско месо пред борито с фасул. Именно боритото обаче ми даваше сила по време на три издания на Западните щати. Не бях единственият, който отказваше да спазва диета според кръвната си група. Дър Фредрик Стеяр, основател на катедрата по хранене в Харватското училище по обществено здраве, нарича книгата на Дадамо, не само една от най-нелепите книги на пазара, но и една от най-плашещите. Тя е пълна с глупости, които звучат като научни факти и са внимателно вплетени в сложна теория, така че да изглеждат убедително за непросветените. Запазих си навика да пия шейкове. Заздравих връзките си на пазарите на производителите. Киснах фасу, печах хляб, ядях овесени ядки, тичах на различни състезания и търсех нови тренировъчни маршрути. Макар да знаех, че състезанието на западните щати ще е по-тежко от всякога, бях уверен в силите си. Преди състезанието сти се беше обзаложил с Рот Реймънд, един от бележитите спортисти в дълб и негов стар приятел от Миннесота, че ще спечеля Западните щати. За четвърти пореден път. Рот беше приел облога. Ако загубеше, Дъсти трябваше да обработи и засади градината на Рейман тработа, която струваше 2000 долара. Ако обаче Дъсти спечелеше, да, е. ако аз спечелех, Род щеше ще да му даде своя мотор, 1984 Suzuki Temper. Състезанието беше тежко, но не чак толкова. През последните 30 мъх Дъсти тичаше покрай мен и повтаряше бръм, бръм. Хайде, загубеняк, искам си мотора. По-късно да сти звън на народ. Отговори му гласова поща. Да сти изре в телефона, идвам за мотора ти, куче. Спечелих западните щати за пети път през 2003 с резултат 16 часа и 1 минута, като по-добрих собствения си рекорд с още 20 минути. Списание, Ултраранинг, нарече това постижение на годината. По време на това състезание, докато се спускахме по коритото на един пресъхнал поток на път за реката Американ, дъсти, който тичеше зад мен, изкръща нещо, но аз не му обърнах внимание. Бяхме пробягали 115 кма и аз се носех напред без усилие. Пичка зад дъсти, наясно ли си, че преди малко настъпи гърмеща змия. Тонто умля точно по време на онова състезание. Цяла седмица той тичеше всеки ден с мен и дъсти. По време на състезанието той остана в ранчото на моя приятел Шанан Уейл. Маршрутът минаваше покрай ранчото и на 88-ия километър аз видях кучето си. На следващата сутрин, след като спечелих, Шанан ми се обади, за да ми каже, че тонто е мъртъв. След церемонията по награждаването от Дъсти, Скот Мак и още един наш приятел бегач, Брандън Сибровски, ни помогнаха да погреба тонто при залива Мичиган, откъдето минаваше маршрутът на Западните щати. Спечелих отново на следващото издание през 2004 и поставих нов рекорд от 15 часа и 36 минути. Бях вземал едно кма средно за по-малко от 6 минути. Отново бях обявен за бегач на годината и, което е по важното, бях постигнал онова, което си бях поставил за цел преди 6 години. Същата година, Брукс Спортс ме найха за сътрудник на дизайнерския им екип при проектирането на Каскадия, нов модел обувки за бягане на открито, които след това представях в различни магазини. През 2005 спечелих Западните щати, за седми пореден път. До тогава, а и след това, никой не беше постигал такъв резултат. Отрезах 35 смъл от косата си и ги дарих за изработване на перуки за деца, болни от рак. Не беше кой знае какъв жест, но никога не съм се подстигвал с по-голямо удоволствие. За мен състезанията бяха важни, но също толкова важни бяха седмиците преди състезанията. Местната преса търсеше дъсти, а той винаги се отзоваваше с готовност. През 2003-ти местният вестник в Обърн Погрешка помести на първа страница снимка на Дъсти с заглавие, Скот Юрек, Петратен победител на Западните щати. Двамата много се сняхме и аз дори пуснах Дъсти да получи моята награда. Организаторите на състезанието не ни се зарадваха особено, но ние добре се позабавлявахме. Вечер разпъвахме бивък в планината. Температурите падаха около нулата. Преди да си легнем, с Дъсти гледахме небето. Никой от нас не отваряше дума за това, че Дъсти ме беше вдъхновил да тичам, нито за моите успехи в бягането. Не говорехме и за това, че времето, което прекарвахме заедно, беше нещо като бядство за два мани. У Унези седмици караха Дъсти да забрави за чергарския си живот, за странстванията си из Минесота и Колорадо и за опитите да се издържа, като изпълнява нестандартни дърводелски поръчки. За мен унези седмици бяха бятство от един живот. Пълен с отговорности, за които не бях подготвен. В продължение на 10 години бях тичал по снежните пътеки, бях мечтал и бях давал всичко от себе си. Бях тренирал упорито и знаех, че ще започна да побеждавам. Това, което не очаквах, бяха договорите за спонсорство с «Брукс», «Протек» и «Клиф Бар», като и това, че трябваше да правя презентации и да се явявам в търговски предавания между състезанията. Реших обаче, че това са знаците по пътя, които хипидан ме насърчаваше да търся. Или бяха предупредителни знаци. Не знаех, исках повече. Исках да се растворя като черупка и да открия в себе си нещо ново. Исках нови предизвикателства. Рецепта за темпе със соев сос, зелен лимон и ориз, Когато стане дума за диета, изключваща животински продукти, хората често се оплакват, че тази кухня е много трудоемка. И ястията се приготвят много бавно и изискват пълно съсредоточаване. На такива хора приготвям следващото ястие. Ако сварите ориза предварително, тази рецепта ще ви отнеме по малко от 20 минути. Кафявият ориз придава на ястието специфична консистенция и е богат на важни аминокиселини. Темпе съдържа три пъти повече белтачини, отколкото мазнини, което го прави един от най-бедните най на мазнини и най-богати на белтачини соеви продукти. За мен това беше особено важно, когато си търсах източник на повече белтачини. Освен това темпа преминава ферментация и е лесно смилаемо дори за хора, които имат проблеми с повечето соеви продукти. 4 ч, ч, суров кафяв, ориз, 2 ч, ч, вода, 1 ч, л, кокосово масло или зехтин, 200 до 350 г темпе, нарязано на парчета, дебели не повече от 0,5 сокът от един лимон, зелен или жълтедно носа. Лъ, соев сос, разреден с носа. Лъ, вода бада в сос с червено кари, в рецептата в глава 12. Сипете ориза и водата в тенджера и варете. След като заври, оставете да къкри набавен огън 30 минус 40 минути, докато водата се изпари, а оризът умекне. Разровкайте с вилица и оставете да се охлади. Намажете смъзнината голям тиган и загрейте на умерен огън. При капване на капка вода повърхността на тигана трябва да съска. Сотирайте темпе по 3 5 минути от всяка страна, докато по кафе не е леко, след което махнете от огъня. Поръсете темпе с прясно изцедения лимонов сок и със сос. Изсипете чаша кафя в в чиния или копитка. Натрошете няколко парчета темпе отгоре и поръсете с едно 2 л. Бадамов сос с червено кари като гарнитура поднесете индонезийска зелева салата, вжи рецептата в глава 12. За 4 порции коментар към снимка, за всеки състезател по бягане на свръхдълги разстояния е изключително важно да се научи да яде, докато тича. Тук съм на 80-тия километър на Западните щати, през 2003 и дъвча домашно бурито. 14-ти жега състезанието, бъдуотър, 2005, падни 7 пъти, стани 8 пъти. Японска поговорка На 3 август 1977, в най-горещия ден от годината, 50-годишният Ал Арнолт се опитал да стигне, тичайки, от Бадуотър, Калифорния, до високия 4421 метра в Итни, като прекоси долината на смърта. Високият 196 см и тежък 90 гъмъж вече два пъти би опитвал да измине разстоянието, но без успех. Третият опит щял да бъде последен. Успял ли така се родило състезанието Бадуотър? По-късно Арнолд споделил, че през последните 65 ма се чувствал така, сякаш цялото спокойствие на света се е събрало в него. Казал също, че снимките, направени след 160-я километр, показват неземното сияние, което се излъчвало от тялото му. Днес дългото 270-ма асфалтирано трасе започва в долината на Смърта, на 85-ма подморското равнище, и завършва в подножието на връх Уитни, на 2530-ма надморска височина. Това беше штурото приключение, за което Рик Милър ми беше казал 4 години по-рано. Състезанието «Бадуотър» е световно известно. За него са направени няколко документални филма. Заслуги за това има главният организатор Крис Костман, който е гений в областта на рекламата. Пресата нарича «Бадлотър» най-тежкото състезание по бягане в света. Точно това твърдение много ме усъмни. Състезанието се провежда на шосе, а трасето няма много изкачвания и спостания, да не говорим, че състезателите имат 60 часа да вземат разстоянието. За толкова време човек може да измине пътя дори без да тича. И преди бях тичал при високи температури на Западните щати. Бях се изкачвал и слизал по 3200 ма по време на тренировките по маршрута, 2 върха. Аз очивах другите, а не те мен, така че, бъдлотър, не ме стресна, но ме заинтригува. Не изглеждаше толкова трудно като други, които бях печелил, но в него имаше някакво извратено предизвикателство и аз си поставих за цел да го открия. Повечето сериозни бегачи почиват поне един месец между две състезания по бягане на свръхдълги разстояния. Аз обаче отлетях за Лас-Вегас по малко от седмица след като бях спечелил Западните щати за седми път. Много хора ми казаха, че съм от да се впускам в ново състезание, и то в това състезание, при това толкова скоро. След като пристигнах в долината на смърта, аз направих тренировка, от която косата ми настрахна. Имах чувството че някой притиска на жежено желязо към черепа ми, отвътре. Отидох в един магазин за строителни материали и си купих промишлена разпръскватка. Освен това, помогнах на Рик и Барт Милър да ми сглобят хладилен сендък с размери на ковчег, който да напълня следено студена вода. Разбира се, бях помолил да сти да ми бъде пейсър. Като видя колко е горещо, той каза, че ще ме придружава само ако обещая след състезанието да го заведе в Лас-Вегас за няколко дни и да му платя входа в някой стриптиз бар. Основният ми конкурент беше миналогодишният годишният вице-шампион от Badwater, товаръч от Канада на име Фърк Холк, който беше казал, първата половина от Badwater се бяга с краката, а втората със сърцето. Този тип ми изглеждаше интересен, не застрашителен, а именно интересен. Имах и още един конкурент, Майк Суини, който си носеше жилетки, направени от найлонови формички за лед, залепени една за друга с тиксо. Освен това майци си носеше три шапки, всяка от които представляваше малка купа, поставена в по-голяма купа, а между двете купи имаше 2,5 и смалет. Той съхраняваше тези приспособления върху лед и възнамеряваше да ги слага на главата си и да ги закрепя с тиксо, което да минава под брадата му. Хобито на Суини бяха скоковете във вода, така че много пъти си беше удрал главата и казваше, че това у него и черепа му посилни. На старта ще да застанат и три едри германци с широки шапки, които преди състезанието ми изпяха, ще те победим, със силен немски акцент. Състезанията по бягане на свръхдълги разстояния привличат манияците. За да участвате в състезание на повече от 80 кма. Често трябва да тренирате по 3 часа дневно, да се примирите с гърчовете, болката и самотата, да не говорим за неизбежните моменти на съмнение и дори на омраза към самия себе си. Състезанията по бягане на дълги разстояния привличат хора, които търсят себе си, вта, ча и възстановяващи се наркомани и алкохолици, и ясновици, мъдреци, смахнати инженери и поети и всевъзможни думки да не говорим за монасите и светците. Да вземем например Шри Чин Мой, Шри Чин Мой, 19312007, индийски духовен водач, прекарал по голямата част от живота си в САЩ Б. Пр. Който, след като пристигнал в Нью Йорк през 1964, започнал да преподава медитация и да проповядва начин на живот, целящ личност на промяна, в който спортът заемал важно място. Шри му Мой привлекал стотици последователи, сред които били музикантът Карлос Сантана и легендарният лекоатлет Карл Луис. Изисквал от учениците си да бъдат целомъдрени и да не приемат месо, алкохол, цигари и наркотици. Много от последователите на Чин Мой работели в неговите предприятия, например в закусвалнята усмивката на отвъдното, в Ямайка или в вегетарианския му ресторант в Лъшинг, квартал на Нью Йорк. Намира се в община Куинс където е живеев Шри Чи Мой Маратонският отбор, Шри Чи Мой, основан през 1977, е създал множество състезания по бягане на свръвдълги разстояния. Най-известно е състезанието, самоизвисяване, на 3100 мили, 4989 км, най-дългото състезание по бягане в света, което се провежда по улиците на Куинс. От Площад 164, през 84-о авеню, Абигейл Адамс, и 168-а улица до Булевар, Гранд Сентрал. Разстоянието от 3100 мили е избрано в чест на годината на раждане на Шричин Чинмой, 1931. Бегачите трябва да направят 5649 обиколки по 783 в рамките на 52 дни. През 2011 срокът беше удължен с два дни заради високите температури. Това е все едно да бягаш по два маратона дневно. Много хора тичат по 17 18 часа на ден. Състезанието е толкова изтощително и монотонно, че малко хора застават на старта и още по-малко го завършват. През 201 души започнаха състезанието, от тях 8 го завършиха. Най- Печелно, известната съвременна група от, духовно извисени, бегачи на дълги разстояния обаче е групата, известна под името, божествена лудост. Членовете й плащат месечни вноски. Основателят и лидер Марк Тайзър, известен още като Йо, проповядва живота в комуна, бягането на свръх дълги разстояния и свободната любов. Йо има обичай да удължава изненадващо груповите тренировки с по няколко километра, за да направи бегачите по-адаптивни. Освен това, кара всеки от бегачите да изпане ръка, натиска го по ръката и отгътва проблемите му, какви маратунки трябва да носи и с кого трябва да спи. Членовете на «Божествена лудост» се хранят и спят на земята и работят, колкото да покриват основните си нужди. През 1996 двама бивши членове завели граждански ист срещу Йо, а на следващата година към тях се присъединил и трети човек. Тримата обвинили Йо, че се е опитвал да контролира съзнанието им чрез изолация и лишаване от сън и храна. По случая било постигнато извън споразумение. Една жена подала в полицията жалба заради сексуално насилие. Марк Хайнеман, привидно здрав член на групата, умрял от пневмония след 48-часово състезание. Бил на 46 години. Майк Суйнин е задмина на 24-ия но това не ме притесни. Нямаше да ме притесни дори ако Майт не беше гмуркач в ледена каска. Нямах търпение да стигна до склона на 64-ти километър там щях да изпреваля Суйни и да дам заявка за титлата. Няколко километра по-късно от втори бях станал четвърти. Изпревариха ме фърк и един младеж, за когото никога не бях чувал Крис Бергланд. Гадеше ми се. Един от членовете на екипа ми каза да забавя темпото, да тичам по-бавно, но аз не можех да гледам как някакви разредни бегачи ме завират в миша дупка. Дочух, че Суини ме води с 25 минути. Виновна беше жегата, тренировките ми бяха от полза, но нищо не можеше да ми помогне при тези температури. Представете си безжалостно слънце, което сякаш е създадено, за да измъчва само и единствено вас. Представете си, че при всяко вдишване горещият въздух дразни и без това пресъхналото ви гърло и пари трубовете ви. После си представете една голяма, ледено-студена бутилка вода, която ви очаква до морско син басейн, край който огромни чадъри хвърлят сянка. Представете си още вентилатори, от които лъхат освежителни струи, докато вие лежите в чисти и прохладни чаршафи. А сега си представете, че целият този разкош е само на 180 ма от вас и вие трябва да пробягате това разстояние при най-ужасната жега, която можете да си представите. Тичах, всъщност най-вече се изкачвах, 30 ма до медицински пункт, 100 в -Елс, където екипът ми беше приготвил огромния хладилен съндък. Дъсти подскачаше нагоре-надолу на паркинга Бос, облечен в черно яке и крещеше горещ Картов, горещ Картов. Сигурен съм, че го правеше, за да ме развесели и да ме накара да забравя предстоящите трудности. Ако нямах чувството, че вътрешните ми органи са се втечнили, може би щях да се изкикотя. Свалих пантауна и блузата с дълъг ръкав, специално създадени за мен от «Брукс», и се пъхнах в съндъка. Мисля, че чух как екипът ни обсъждаше преднината на Суини. Спомням си как си помислих, че трябва да изляза и че ако човек понякога просто прави това, което се иска от него, то това е идеалният момент да започна. Тялото ми обаче беше на друго мнение. Не помня някога да съм се чувствал по-добре. Дасти ми напомни, че е време да тръгвам, но аз не го послушах. Когато накрая се измътнах от съндъка, веднага ми се прииска да се върна обратно. След трикма казах на екипа, че отново имам нужда от съндъка. Казаха ми да изчакам още трикма, но вместо това заминаха пет кма напред. Когато ги настигнах, им казах, че съм готов да вляза в съндъка, но те отново ми казаха да изчакам още трикма и отново заминаха петма напред. Рик Милър ми каза да спрада мисля за хладилния съндък и ме полес вода от разпръскватката, която си бях купил от магазина за строителни материали. Състезанията на свръхдълги дълги разстояния са много самотни, а бадлотър е най-самотното от всички. Древните пясъчни дюни се стелят в долината като вълни. Насред нищото лежат огромни камъни. Солената равнина потрепва и омайва с измамната си красота. Прекрасното при състезанията на дълги разстояния е, че колкото и зле да изглеждат нещата, колкото и пареща да е болката, винаги можеш да поправиш грешките си. Ако си готов да положиш усилия, спасението е близо. Суини все още ме водеше с десетина километра. А на мен ми оставаха 15 км до прохода Таунспас на 95-я километр. Тези 15 км с тяхната задушлива жега, с прахта, с убийствената стръмнина и надморска височина бяха любима отсечка на производителите на автомобили, на която те изпитваха последните си модели за работа при тежки условия. Температурите бяха прекалено високи дори за пустиния Плахрик Милър, така че да си дойде да тича с мен следващите 15 км. А така, брато, да, човече, така се прави, загубеняк, да, мамка му, ревеше той. Прехвърлихме прохода точно по залез слънце. Да сти изчезна в здрача, за да си почине за нощната смяна, а моят приятел, Джастин Енгъл, зай мястото му. В планината Сай се бях научил да ти чемпуна надолнище. Приложих тези уроци по склоновете на долината Панаминт. Минт. Имах чувството, че се нося по въздуха. Прелетях покрай фърк и извиках, дай газ. По-късно разбрах, че съм вземал едно за три минути. Влетях в долината по тъмно. Нощта беше паднала, а температурата на въздуха се беше понижила до 40,5. От тъмнината изскочи нощният веселяк, штурият принц на богаташкия квартал. Втурнахме се в мрака, сякаш тичахме по горските пътеки на Дълут. Какво можеше да се обърка? Отговор на този въпрос получих на 113 километър. В един момент летях, а в следващия имах чувството, че ще умра. Започнах да се оглеждам за гърнящи змии ако ме беше охапала змия, може да напусна състезанието, без да се срамувам от себе си. Фърк ме изпревари няколко километра след панамин Спрингс. Седнах край пъти и повърнах. Екипът се събрал около мен. Казаха ми да си вдигна краката във въздуха и ме преместиха от другата страна на микробуса, така че хората от екипа на Фърк, които постоянно се оглеждаха, за да видят къде съм и дали Фърк има причина да се притеснява, да не разберат нищо. Лия, Барб и Рик се наведоха над мен и ми повтаряха, че съм преодолявал по големи дължини и че съм тичал на потежки състезания. Продължаваше да ми се гади. Чух някакъв глас да казва, не мисля, че ще стане, и осъзнах че гласът е моят. Бях учил достатъчно рехабилитация, за да знам, че се случваше нещо, което не биваше да се случва. В някои отношения състезанията на свръх дълги разстояния дори са полеки от маратон. Сърцето ми не биеше толкова учестено, а белите ми дробове не бяха толкова натоварени, както по време на пократки и побързи състезания. Наистина, маршрутите на повечето маратони не минават през долината на смърта, но аз си бях написал домашното в тази връзка и тялото трябваше да е свикнало. Тренировките в най-голямата жега около дома на Рик и Барб бяха направили топлообмена и циркулацията ми по-ефективни. Бягането на голяма надморска височина ми беше помогнало да се приспособя, капилярите ми бяха увеличили броя си, митохондриите ми произвеждаха повече енергия, а нивото на ензима 2,3 дифосфоглицерат се беше повишило, така че кислородът полесно да достига до тъканите. Адаптивността на човешкото тяло наистина е удивителна. Ето защо смятам, че с подходящи тренировки и необходимата помощ всеки може да тича на дълги разстояния. Най-добрите маратонци обаче рядко се хващат с бягане на свръвдълги разстояния. За това си има причина, но тя не се крие в липсата на пари и награди. При бягането на свръвдълги разстояния темпото е побавно, но поддържането на това темпо много часове и наред може да остави и най-добрите бегачи без дъх. Да вземем кумулативното натоварване на костите и мускулите. Всеки път, когато кракът стъпва на земята, квадрицепсът и мускулите на подбедрицата трябва да се разтъгнат, за да поемат удара. И ако изминеш 150 кма, напрежението се натрупва, независимо дали си бос или носиш обувки, брукс, дали тичаш или ходиш, дали стъпваш на пета или на пръсти. Най-тежки са спусканията. На финала на «Бадуотър» бегачите едва се тътрят не защото са прекалено уморени, за да тичат, а защото ходилата толкова ги болят, че не могат да стъпват. Дори ако сте в състояние да се храните при тези условия, в един момент ще стигнете границата, при която гликогенът остава в черния дроб, а мускулите се изтощават. При маратона тази граница съвпада с края на състезанието, но при бягането на свръхдълги разстояния границата често се достига още преди средата. Така бегачите остават часове наред в състояние на катаболизъм, при което тялото е принудено да изгаря мазнини, белтачини и дори да разгражда собствените си мускули, за да осигури нужния енергиен внос на мозъка. В отговор на продължителното усилие тялото започва да произвежда хормони, свързани с стреса. Кръвните изследвания след състезания по бягане на дълги разстояния показват повишени нива на кардиоензимите, увреждане на бъбреците и много високи нива на хормона кортизол, хормон на стреса, на интелевкин 6 и на креатинкиназата токсин, който се отделя в тялото при тежки мускулни натоварвания. В такива случаи на имунната система и се отваря много работа. Всеки четвърти бегач на Западните щати, лепва по някоя настинка след състезанието и това се случва в най-горещите летни дни. Преди всичко обаче сред дългите разстояния ви оставят съвсем сами смислите ви. Ако си набиете някоя песен в главата, гледайте песента да е хубава. Ако си припомните някаква случка, нека тя да е свързана с напредък. Няма място за негативизъм, повечето хора, които се отказват от състезанието. Го правят по причини, нямащи нищо общо с телата им, дали разумът ми не ми изневеряваше. Дали не трябваше да направя нещо поиначе, няма да спечели шибаното състезание, ако останеш да лежиш на земята. Хайде, загубенек, ставай, мамка ти. Станах, опитах се да тичам, но за малко да пъдна. Хайде, загубенек, сега ще повървим каза дъсти, просто ще се разходим из пустинята. Повървяхме малко, след което да каза: Хайде да потичаме 5-6 метра, както правехме на тренировките по ски бягане. Произнасяше думите с руски акцент, имитирайки треньора Аникин. Хилех се като луд, но въпреки това успях да отпия глътка вода. Суини имаше няколко километра пред Нина. Не можех да настигна дори лудия канадец. Какво правех въобще, сигурно съм задал този въпрос на Дъсти, защото той ми каза, ще тичаме малко по-малко. Малко по-малко, по забравих, че искам да настигна когото и да било. Забравих, че искам да финиширам. Забравих всичко, освен, че трябва да се добера до следващия завой. Дъсти видя изражението на лицето ми и каза, че състезанието не е на живот и смърт и че не е нужно да се самоубивам. Малко по-малко, завой след завой. Превалихме малък хълм, обрасъл с филка. Вече не ми беше толкова зле на стомаха. Започнах да тичам. Дъсти също се затича. Увеличих темпото. Дъсти ме последва. Ритъм и форма, загубеник, ритъм и форма това ти трябва. Хайде, отвори крачка. Хайде, мамка ти, искаш ли да си някой? Давай. Тичахме. Бях изминал 137 км. Прехвърлихме едно плато на границата на националния парк, долината на смърта. От членовете на екипа научихме, че Фърк е изпреварил суини и че гмуркачът е на път да сдаде багажа. Двамата с дъстилетяхме, изминахме 1500 ма за 8 минути, после още 1500 ма за 7 минути и половина. Имах чувството, че мога да тичам до безкрай. Ако сте спортисти и имате късмет, усещането ви е познато да се намираш в зоната, да вкусиш сетори внезапното чувство за яснота, което те отзема. Когато най-малко очакваш, особено когато тялото ти е натоварено до краен предел. Състезатели по американски футбол разказват, че понякога им се е струвало, че играта се забавя, докато всички останали играчи започнат да се движат като насън, а те самите се стрелкат между тях. Баскетболисти твърдят, че понякога обръчът на коша не само изглежда по-голям, но и става по-голям. Бегачи споделят, че понякога чувстват как Вселената ги поглъща и виждат целия си живот в тревите край пътя. Имал съм късмета да изпитам това чувство на лекота. То ме отзема, когато скоростта, напрежението и болката станат почти нетърпими. Тогава нещо в мен се отваря и аз откривам у себе си една искра, която е посилна от болката. Можете да търсите Сатори, но не и да го задържите. Няколко крачки след като съм изпитал това блаженство, коленете започва да ме болят, или получавам позив за ориниране, или започвам да се чудя как се чувства човекът, когато се опитвам да догоня. Не мога да се отърся от тези чувства и желания, но знам, че не те са важните. Важен е он е миг на лекота, когато сякаш съм напуснал тялото си. Сигурно има много пътища, които водят до този вълшебен миг, например молитвата и медитацията. Моят път минава през крайното физическо натоварване. Достигам до сладкия миг едва след като съм преминал границата на физическата и психологическата издържливост. Познавам хора, които постигат това състояние, след като са тичали няма и 10 ма или са рязали моркови. Аз самият съм попадал в зоната, след такива дейности. На състезанията побягане на дълги разстояния обаче сатори не е лукс, а е почти задължително. В 12.30 през нощта спрях да се нося във въздуха. Къде се беше Дианал Майк? Половин час по късно се го чухме да пъшка и да стене сред юката под звездното, но безламно не бе. Ледът в жилетката се беше растопил и се беше превърнал в излишен товар, който му пречеше. Ледените шлемове пък бяха прекалено студени. Майк беше наложил самоубийствено темпо. Освен това си беше докарал хипонатриемия. Тъй като беше прекалил с приема на вода, а бъбреците му не успяваха да изхвърлят достатъчно течност. Препъваше се, лицето му беше подпухнало и страдаше от остър недостиг на натрии. Когато минахме край Майк, видях изражението на лицето му. Той не можеше да се държи на краката си, камо ли да върви напред. През онази нощ изпитах голямо уважение към Майк. А също и към Бадуотер. Двамата с дъсти и изпреварихме фърк на 145-я километър, но само след 700 м той отново водеше. Съжалявам, Скот каза, трябва да го направя заради моите сънародници. След битката, която водих с Бен Хиан и Томи Нилсън на Анджелис Крест, не бях водил ожесточена борба на такава крайна фаза на състезание. В продължение на повече от 5 години печелех състезанията още на 130-я километър. Този път не беше така. Фърк Холб беше достоен за уважение. Няколко минути по-късно отново го изпреварив, този път окончително. Поизгрев в пресъхналото корито на Езерото Оуенс заедно с най-добрия си приятел, а когато небето се обагри в червено кафяво, да сти забави и се промъкна в сянката на един пикап, за да удовлетвори естествените си нужди. Аз продължих да тичам до градчето Лоун Пайн, което гъмжеше от конски мухи, и към връху Итни. Бях изминал над 160 км повече, отколкото бях тичал, когато и да било преди. Легендарният Бен, по Бадуотър, ме наблюдаваше от колата си. Преди 14 години, докато тичал на Бадуотър, Бен се натъкнал на труп и прекъснал състезанието си, за да направи аутопсия. Покъсно научих, че когато Бен Бадуотър ме видял и изчислил скоростта ми и разстоянието, което съм изминал, той споделил притесненията си с пътника си. Когато финиширах, от старта ме деляха 217 26 часа и 36 минути. Преди мен никой не беше бягал, бъдуотър, за по-малко време, нито пък беше печелил, Западните щати и бъдуотър, в рамките на две седмици. След като финиширах, аз седнах на покритата сборови иглички земя и се замислих за майка си, която никога нямаше да проходи, и за баща си, който никога не ме беше виждал да тичам. Мислех за треньорите, които ми помагаха, за бегачите и писателите, които ме вдъхновяваха. Мислех за жена си и за най-добрия си приятел, които, макар напоследък рядко да си говореха, ме подкрепяха. Ей, загубеняк, беше дъсти, който ме извади от ми, както обикновено. Кога тръгваме за Вегас? Кога ще ходим на стриптиз? Ти ми обеща, мамка ти! Да намериш време, ако смятате да тичате редовно, ще трябва да отделяте време за това дори да става дума за половина един час дневно. Ако това ви изглежда невъзможно, задайте си въпроса, колко време прекървам в гледане на телевизия, в ровене в интернет, в обикаляне на магазините. През част от това време можете направите нещо добро за себе си. Ако все пък нямате време, съчетавайте дейностите. Тичайте до работа и обратно. Все повече компании създават условия на служителите, които искат да спортуват, като им предоставят бани и стаи за преобличане. Някои работодатели дори насърчават служителите си да се движат, тъй като осъзнават, че здравият служител порядко излиза в болнични. Тичайте до работа, а после се приберете с градския транспорт. Тичайте до хранителния магазин, а после някой може да ви вземе скула. Подреждайте задачите си така, че да можете да тичате от едно място на друго, така ще можете да тренирате, докато си вършите работата. Ако пък спортувате редовно, ще сте в много по-добра форма. Рецепта за разхладителна напитка – кокоризо. ризо Научих тази рецепта по време на едно пътуване из Италия, затова и името на напитката е италианско. По време на тренировките за спартетуна, както и по време на самото състезание това питие се оказа безценно. Оризовото мляко действа разхладително и е много вкусно. Добрият вкус не е характерен за повечето спортни храни, а всъщност е изключително важен. Напитката е още по вкусна, благодарение на кокосовия орех, който също охлажда тялото и е източник на, бърза, енергия. Семената от тия придават допълнителен аромат и лесно смилаеми белтачини и подобряват консистенцията. Гъстата, подобна на желе се плъзга и по най-пресъхналото гърло. Ако искате напитката да е посладка и богата на въглехидрати, добавете 3 4 фурми или 2 л, кленов сироп. Едно ч, варено рис кафяв или бял Ч, леко кокосово мляко 4 с, вода 2 са, лъ. сироп от агаве чъ, лъ. морска сол чъ, лъ. екстракт от кокосов орех 2 Л. семена от чия поставете ориза, кокосовото мляко, водата. Агавето, сута и екстракта от кокосов орех в блендер. Разбите за едно минус 2 минути на висока скорост до получаване на идеално гладка смес. Добавете семената от чие и разклаетете. Можете да налеете напитката в бутилка за вода и да я употребявате като освежаващо питие преди, по време на или след тренировка. За пет порции, по 220 муа коментар към снимка, на второто състезание, Бадуотър, през 2006 имах най-трудния финиш в кариерата си на бегач. Благодарен съм на дъсти, че беше до мен и ме накара да осъзная, че мога да продължа. 15-ти, пак ли тези, състезанието в Медните каньони 2006, когато бягаш по земята и със земята, можеш да бягаш без край. Поговорка на Рарамури, в средата на 2005 получих странен имейл. Изпращаше ми го човек на име Кабайо Бланко, което на испански ще рече «белия кон». Покъсно научих, че преди Кабайо се е подвизвал по името майка Тру, че е бив буксер, чергар, хамалин и мадрец, маниечен на тема бягане на дълги разстояния. Когато получих имейла му обаче, единственото, което знаех за него, беше... Че този човек следи кариерата ми и че има предложение за мен. Кавайл живееше в глинена на хижа, в копана в стената на дълбок и затантен каньон в Мексико. В същата местност живеели и група индианци рамори, буква, бягащи хора, известни още като Тараумара. Кабайл твърдеше, че Тараумара са най-великите бегачи в света. И ми предлагаше да участвам в епично състезание на 80 км, което самият той организира в Каньона един от най-великите бегачи в света. Аз, срещу най-великите бегачи в света. Победителят щеше да получи награда от 450 г. и 750 долара. Знай за племето, Тараумър. Бяха мъжете на средна възраст в странните дрехи, които пушеха преди, Анджелис Крест 100, и не можеха да тичат по -надълнище. Това ли бяха най-великите бегачи в света? Обичам да пътувам и да опознавам различни култури, а тези индианци винаги са ми били интересни. Пътуването обаче щеше да обърка плановете ми. Тренирах за маратона в Остин, столицата на Тексас Б. Пр. И нямаше смисъл веднага след това да се състезавам на 80 км. Не говорех испански и не знаех как да стигна до медните каньони. Освен това не виждах кой знае какво предизвикателство в това състезание вече бях побеждавал индианците. Кабайл пишеше, че индианците, които познава, нямат нищо общо с унези, които бях победил на Анджелис Крестстон. Пишеше също, че вижда в мен една чистота на духа, каквато е присъща и на Тараумара. Пишеше, че те се болят за оцеляването си в трудни условия и че ако ги посетеше бегач от САЩ, това можеше да им помогне. Отговорих че много бих искал да помогна на Тараумара в тежките времена, но няма да мога. Това беше грешка. Няколко дни по-късно получих нов имейл от Кабайо. Тежки времена, Тара умара не преживяват тежки времена. Те нямат нужда от твоята помощ. Помислих си, Леле, той наистина не е с всиккия си, и забравих за случая. След това обаче продължих да получавам имейли от Кабайо, в които той пишеше за мистичните бягащи индианци от Медните каньони и за това че те знаят неща, които никой друг не знае. Ако знаех как да стигна до Медните каньони, може би щях да отида. Тогава съдбата реши проблема вместо мен. Получих още една покана по имейл, този път от писателя Кристофър Мак -Догъл, който пишеше, че работи върху книга за бягащите индианци и че владее испански. Той също беше убеден, че между мен и Тараумара би се получило добро състезание. Приех предложението, но не защото изпитвах глад за предизвикателства. Бях тичал на Уай Трива 80 кма, Милок 100 кма, Уей Токул 50 кма, на изтощителното състезание, Уасач Фронт 160 кма, както и на две състезания на източното крайбрежие, «Планински Мазохист» – 80 кма и Върмант 160 кма. Бях част от екипите, спечелили Японската купа Хасегава и Хонконгското състезание, Трейл Уокър, където поставихме рекорд на състезанието. Имах част на практика като рехабилитатор, работех и като треньор. Работната седмица за мен продължаваше над 50 часа, а не я усещах. Няколко седмици преди Западните щати организирах тренировачен лагер, където се опитах да споделя познанията си за техниката и волята. По време на лагера приготвях великолепни вегански ястия. Искървах прехраната си с нещо, което ми харесваше, и предавах опита си на други хора. Моят проблем обаче беше, че исках повече. Имах и един още по-голям проблем, не бях сигурен какво още искам. Казах на Макдугъл, че ще се видим в Ел Бяхме деветима Мат Дугъл и неговият треньор Ери Кортън, Кабайо, аз, двама млади бегачи от Вирджиния Джен Шелтън и Били Барнет, един мъж на име Тет Макдоналд, който предпочиташе да го наричат бос и атет, тъй като тичаше бос, и накрая моят приятел и фотограф Луис Ескобар и неговият баща. Кавайо ни каза, че състезанието ще започне от село Урике. За да стигнем до там, трябваше да вървим 55 ма по хребети, през земи, в които предприемачи, разполагащи със собствени малки армии и автоматични оръжия, отглеждаха марихуана. Вървяхме по невидим път, известен само на човека от глинената хижа. Кабайл спомена, че неколцината Раумарал може да се присъединят към нас. Вървяхме в продължение на три часа, но не видяхме нито един рамори. Нашият водач Кабайл ни разказа за някакъв мистериозен вирус, който покосил едно село и може би се бил разпространил. Каза, че трябва да сме търпеливи и ни предупреди, че може да се наложи да тичаме сами. Вървихме през речни корите и обрасли с както си хребети, по пътеки, които бяха толкова тесни, че ако не беше кабайл, надали щяхме да се ориентираме. В 930 сутринта се усовахме сред няколко къщи от дърво и глина, скупчени на брега на реката. Намирахме се на дъното на медните каньони на 1500 мъп, под най-високата им точка. Слънцето беше високо в небето и ние се обливахме в пот. Кабайо ни каза да почекаме, в случай, че търа умара се появят. Предупреди ни, че индианците са изключително плахи и че ако се покажат, не бива да сме прекалено шумни или агресивни. Не трябваше също да се ръкуваме с тях. Местните се поздравявали, като само леко докосвали върховете на пръстите си. Кавайо спомена също, че би било добре да им донесам подаръци, например бутилка Coca-Cola или фанта. Бях потресен, не бях прекосил цяла една страна, за да раздавам на местните спортисти пластмасови бутилки, пълни се захаросани синтетични напитки. Защо направо да не им разда модела, заразени с дребна шарка? Но Кава държаше на своето. Стояхме в сянката на малкото местно магазинче, опитвайки се да се скрием от слънцето, което изгаряше дълбокия каньон и стискахме запотените бутилки кока-кола. Кабайо предложи да тръгнем нагоре по пътеката и добави, че нашите домакини може да се присъединят към нас по път, но може и да не се присъединят. Никой не видя тараумъра да излизат от гората или иззад за воя. В един миг пътеката беше празна, а в следващия пред нас стояха петима мъже, облечени в поли и ярки блузи. Бяха изкочили пред нас като стадо диви елени. Ръковахме се, докосвайки пръсти. И мълчаливо се изкачихме 1500 ма нагоре до върха на каньона. Някъде между 10 и 40 минута от похода ни никой не беше сигурен, кога точно към нас се присъединиха още шестимата раумара, които се появиха като дим дърветата. Един от индианците ме гледаше с особен интерес. Аз също го гледах, изглеждаше посилен от останалите, а в очите му имаше нещо познато, нещо което и аз притежавах гордост, увереност, може би дори известна подозрителност. Имаше гървано вочер коса, масивни челюсти като на полицаите по филмите и мускули на катеръч. Това беше великият Арнуфо, най-бързият от бягащите хора. Мак Дугъл ми беше разказал всичко за него. Кавайл пък беше разказал на Арнуфо за мен, беше му обяснил, че аз също като него съм велик бегач. С Кабая начало се катерихме сред както си, храсти и дървета, през голи поляни, изпъстрени тук там са агаве. По време на кратките ни почивки Джен, Били, Тет и аз пиехме вода, а търа се отпускаха на земята, сякаш под бедрените им сухожилия бяха прелязани. Когато видях това за първи път, бях изумен, но после осъзнах, че това е техният начин да си починат и че така те успяват да спестят много енергия. Гледах ги в краката, докато се катереха, и забелезах, че и тогава Тараумъра се движат много економично. Бях на път да разкрия една от тайните на това древно племе тайната на ефективността. Тараумара не си носеха шишета с вода, но за това пък познаваха всеки водоем в дивата пустош и когато се доближахме до някой такъв, те бързо отиваха до там, навеждаха се, отпиваха бързо няколко глътки вода и се връщаха на пътеката. Когато им предложихме кока-кола, те приеха бутилките, без да кажат дума, изпиха ги на един дъх и захвърлиха празните шишета. Постъпиха така не защото не ги беше грижа за околната среда, а защото не знаеха какво означава дадено вещество да не се разгражда по естествен път. Накрая на похода се озовахме на някакво шосе. Намирахме се на 8 ма от селото. Край шосето стоеше местният чериф със своя пикап. Ние, американците, не помръднахме при вида на пикапа, не искахме да си разваляме духовния ден с возене в автомобил. Търа умара обаче веднага се качиха, автомобилът беше ефикасен начин за придвижване. През следващите пет дни опознахме тези хора. Когато извадехме енергийните гелове и десертчета, те започваха да се смеят и да си говорят нещо помежду си, след което вадеха изпод наметките си пинолесмеля на печена царевица, смесена с вода. Това е спортната напитка на Тараумара. Храната им пък се състоеше от торки с Боб. Всичко, което ядяха, беше пълноценно и чисто. По време на престоя си в медните каньони разбрах колко енергия има в едно авокадо. Научих се да сядам в онзи край на общата трапеза, където се намираше блакамолето. Не съветвам никого да застава между Тараумара и купа блакамоле. Наблюдава Хармолфо и той ме наблюдаваше. Бях дошъл в Мексико, тъй като имах малко свободно време, а тара ми бяха много интересни. Гледах на това пътуване като на образователна ваканция. Постепенно обаче започнах да осъзнавам, че предстоящото състезание в никакъв случай нямаше да е леко, нито щеше да е само за удоволствие. Знаех, че ще трябва да дам всичко от себе си. Ако се пестях, това щеше да е проява на неуважение. Състезанието започна 5 дни по-късно, в 8 час, сутринта. Още в самото начало се убедих в нещо, което подозирах още от мига, в който индианците се появиха изневиделица на пътя. Мъжете, в които се бях състезавал на «Анджелис Крест 100», бяха бълборът на Тараумара. Тук, в медните каньони, три от момчетата се втурнаха в състезанието така, сякаш им предстоеше да тичат не повече от пет мър. Бяха на възраст между 20 и 30 години. Никой от тях не пушеше. Не носеха вода, но може би бяха скътали храна в гънките на наметките си. Започнах състезанието с приятно темпо. Знаех, че никой нямаше да успее да задържи първоначалната скорост, особено при 38 градусовата жега. След 15 бегачите продължаваха да поддържат скоростта, но това не ме тревожеше. Знаех какво причиняват големите разстояния на човешкото тяло. Поддържах темпото си и както обикновено приемах по 200 300 калории на час. Носех две бутилки вода и ядях портокали и банани. На един от медицинските пунктове опита в пиноле. След 30-ия километр бях зад 12 та умара. Пред мен имаше още неколцина, което малко ме изненада. След още 15-кма изненадата ми нарасна. На 35-ия километр бях потен, уморен и жаден и когато разбрах, че пред мен има двамата раумъра, облечени в туники и обути в гумени сандали, бях не просто изненадан, а направо смаян и притеснен. Начало беше облеченият в яркочервена риза Арнуфо. Ускорих крачка, докато достигна скорост от 4 минути и 20 секунди на километр. С такава скорост бях изпревървал други бегачи на свръхдълги разстояния и бях срещал погледите им, докато префучавах край тях. Знаех, че тази скорост може да съкруши съперниците. Тараумара обече все още водеха. Аз съм професионален състезател. По това време тренирах почти цялогодишно и бях на върха на кариерата си, а тези мъже никога не бяха чували за интензивни тренировки и смяна на темпото. Тогава осъзнах каква беше истинската тайна на тараумара. Те не се подготвяха за състезания. Не тичаха за победа или за медали. И не ядяха така, че да могат да тичат. Те ядяха и тичаха, за да оцелеят. Използваха краката си, за да изминат разстоянието между две точки. А за да използват краката си, трябваше да са здрави. Първата голяма тайна за издръжливостта, бързината и крепкото здраве тара умара се криеше в това, че тичането и храненето бяха важна част от техния живот. Втората голяма тайна, която се опитвам да си припомням всеки ден, е, че докато тичат от точка до точка. Тараумъра се пренасят в измерение отвъд пространството и дори отвъд сетива. Тичането и животът на тара умара се отличават с голяма ефективност. Тези хора не се отдават на излишен размисъл. Те не отхвърлят технологиите по политически причини или за да се правят на модерни. Ако технологиите им помагат да водят по ефективен начин на живот, те ги приемат охотно, возят се на пикапи, правят си сандали от стари гуми. Точно това се опитвах да направя и аз да съчетая интуицията с технологиите. Може би е надеяно от моя страна да описвам неща, които самите тараумара навярно не съзнават, но докато бях с тях, имах чувството, че тези хора са обзети от мир и спокойствие, че, тичайки и живеейки толкова просто, те успяваха да постигнат едно състояние на духа, едно, шесто чувство, благодарение на което да се докоснат до света в най-чистата му форма. Ето това чувство търсех аз от толкова време. Рарамори се движеха като по-учебник. Вървежът им беше плавен, без излишни движения. Правеха къси крачки и стъпваха леко на средната и предната част на ходилото. Не хабяха излишна енергия, а стойката на тялото им беше свободна. По късно Таралмара бяха обезсмъртени в книгата «Родени да тичат» на Мак Дугъл, който ги наричаше «Сврахатлети». Аз пък бих казал, че са ефективни. Те просто познават телата си и за обикалящата ги среда много, много по-добре от нас и знаят неща, които ние с нашите хронометри, спортни храни и модерни маратонки сме забравили. Седмицата, която прекара в индианците в медните каньони, ни помогна да проумея някои неща, за които бях започнал да ми се още като ученик по време на скилагера – Тим Бърки. След състезанието мистера Умъра изразът «Родени да тичат» се превърна в крилата фраза и верою за стотици хиляди хора. Според книгата, ние, хората, сме родени да тичаме. Ние сме знали как да тичаме. Идеята беше, че ако можем да се върнем към състоянието на инстинктивно блаженство, ние ще можем да си възвърнем лекотата на движенията и да тичаме без болка, умора и травни. Твърдеше се също, че първата стъпка към изгубения рай е да се отървем от модерните обувки. Търа умара обаче са велики бегачи, въпреки че не тичат боси, а носят традиционни сандали. В бягането важна е формата. Ако бягате боси, това може да ви донесе отлични постижения, но има и други определящи фактори. Ако обичате да тичате без обувки – чудесно! Ако предпочитате да носите нещо на краката си – това също е чудесно! Съгласен съм, че модерната епоха върви скуп вредни навици и катастрофални нежелани последици не само по отношение на бягането, но и по отношение на храненето. Най-сериозна е прекалената зависимост от луксозните маратунки, както и убеждението, че бягането е спорт за избрани. Бързото хранене, масовата продукция, огромните порции тези неща сами по себе си ни поболеват. Разбира се, през модерната епоха бяха изобретени също електрификацията, пеницилинът и сърдечната хирургия. Извод: мързелът на съвременния човек, достъпните нездравословни храни и широкото разпространение на животоспасяващите лекарства ни превърнаха в болни дълголетници. От Араумъръ видях хора, които тичат и се хранят така, както са го правили техните предци. Те зависеха от храната, която се произвеждаше в района и с която не им беше толкова лесно да се снабдят. Тичаха до самозабрава, даваха всичко от себе си и ядяха месо така, както и поколенията преди тях в редките случаи, когато можеха да си го набавят. За тях месото беше луксозна стока, а не основен хранителен продукт. Аз съм поздрав и мога да тичам по-бързо и подълго, защото се храня с растителна храна. Никога обаче не чета проповеди на месоядните си приятели, нито пък порицавам хората, които ядат печени картофи, залети с масло и сметана. Всеки, който обръща внимание на това, което яде, и на начина, по който му се отразява храната, по естествен път ще премине към растителна диета и към здравословен начин на живот. С спорта нещата са едновременно по-прости и по-сложни. Ние, хората, имаме нужда от движение. Но трябва ли тренировките да бъдат интуитивни, свободни по форма, или трябва да се превърнат в строга наука? Опитвам се при тренировки да се ръководя от научните факти, като оставам отворен за животинската радост от бягането. Когато почувствам нужда, си давам почивка дори ако тренировачният ми план не го предвижда. Ние, бегачите на дълги разстояния, трябва да приложим всичките си познания по време на тренировка, но трябва и да сме гъвкави. Ако има нещо, което със сигурност мога да очеквам на състезание на 160 кма, то е, че ще ми се случат неща, които със сигурност не съм очеквал. Някога физическото натоварване и преодоляването на физическата нестабилност са били част от живота. Хората са преследвали храната си и са бягали от хищниците, пирували се и са гладували според сезона и са прекарвали много време в ходене и сън. Днес ние, съвременните хора, седим. Шофираме, сърфираме в интернет и гледаме телевизия. И, разбира се, страдаме. Изследване на American Journal of Epidemiology е следило 123 216 души в продължение на 14 години и е установило 70% по висока смъртност при мъжете, прекарвали повече от 6 часа дневно седейки, в сравнение с мъжете, които седели по малко от 3 часа. При жените пък смъртността била с 34% по висока. При това нямало значение дали участниците пушели, имали излишни килограми и това ме смая колко често спортували. Ние, хората, не сме създадени да седим по цял ден. Не сме създадени и за еднообразните и незначителни движения, с които често са свързани съвременните професии. Телата ни жадуват за интензивни и разнообразни движения, които ангажират цялото ни тяло. Когато прекарваме целия ден в извършване на еднообразни, незначителни движения като машинопис, подреждане на хранителни продукти в магазина, правене на хамбургери или штракане с мишката на компютъра, телесното ни равновесие се нарушава. Ето защо системните тренировки до голяма степен имат компенсаторна функция. Не е нужно да учим толкова много за самото бягане, колкото е наложително да се откажем от вредните си навици и да възстановим равновесието, нарушено от съвременния начин на живот. Състезанието в медните каньони се състояше от няколко обиколки по сухите и прашни пътища в ниските части на каньона, пообрасли с гребфрути и папая склонове и покрай извисяващи се стални масиви. Три пъти минахме през града покрай местните, които пиеха и се смееха под веселите отекващи звуци на Народния оркестър. Не предвиждах, че ще трябва да тичам толкова бързо, бях на почивка. Подържах скорост от 230 м, мин. Бях трениран, но тези мъже бяха прекарали живота си, тренирайки, макар че те не биха го нарекли така. Исках да съчетая тичането и хранителния си режим в ежедневието си така, както го правят търа умара. Освен това, исках да спечеле това състезание и знаех, че и Тара умара искат същото. За мен една победа би била голяма чест. За тях победата означаваше достатъчно царевица за цялото село за една година. Ускорих крачка и зад един завой мярнах някакво синьо петно. Беше сил вино, облечен в традиционна носия. Настигах го, вдъхва сладкия аромат на цъфтящите, както си и тичах покрай бодливи фукиерии. Фукиерия – пустинно растение. Разпространено в югозападните щати и северно Месикоб, Пръ, с блестящи червени луковици. На 65-я километър настигнах Силвино и му направих знак да ме следва. Не си казахме нищо, но исках двамата да настигнем Арнолфо и тримата заедно да пресечем финиша. Силвино обаче вече нямаше сили. Видях Арнолфо в началото на последната обиколка. Изглеждаше изтощен. Погледите ни се срещнаха, очите му издаваха колко е уморен и дехидратиран. Познавах този поглед. В него обаче имаше и нещо друго. Видях боеца в Арнуфо и разбрах, че няма да се предаде. Оставаха ни само 8 км. Той ме водеше със 7 8 минути и аз си помислих, че ще мога да се справя. Когато поех по последната обиколка, у мен се събуди чистият животински инстинкт за победа. Този път, обаче това не беше достатъчно. Арнуфо също притежаваше този инстинкт. Победи ме с 6 минути и по малко от 1500 ма, не го прегърнах, не направих нищо такова. Казах му на английски, който той не разбираше, че съм много впечатлен и че той е много силен. Освен това много пъти повторих му и фуерт, много силен, исп, б, Пръ на испански. После му се поклоних, от уважение. Покъсно ме питаха дали съм оставил Арнуфо да ме победи в името на междукултурното разбирателство или като проява на учтивост. Тези хора не разбираха колко важни са състезанията за мен. Арнуфо ме победи в честен двубой. На следващата година обаче се върнах и го победих с 18 минути преднина, а царевицата и 750 долара дадох на рамори. Голата истина! Когато тичате боси или със съвсем прости обувки, вие разчитате на естествената способност на тялото да възприема положението си в пространството. Когато нищо не ви отделя от земята, с всяка стъпка вие получавате сензорна информация, която ви насърчава да намерите правилната позиция на тялото. Хората, които се възстановяват от травма, страдат от структурни аномалии или просто предпочитат да тичат с обувки, могат да останат верни на маратонките си. Независимо дали тичате боси или не обаче, важното е да обръщате внимание на положението на тялото. Ако бягането без обувки ви помага, толкова по-добре. Искате да опитате да тичате боси. В случай, че захвърлите маратонките и се втурнете да тичате 10 ма, не забравяйте да тичате бавно и леко. Ако избързате с големите натоварвания, рискувате да се нараните. Първо си намерете място, покрито с трева или пясък. И започнете да тичате леко по 5 10 минути, едно минус 2 пъти седмично. Запомнете, леко. Изобщо не мислете за скоростта. Сега работите за стойка. Постепенно удължете времето, докато стигнете до 20 45 минути веднъж седмично. След тренировка обичам да се разтовървам, като тичам по 3 5 му по пътека или в парк. Трябва да запомните няколко важни неща. Първо, тичайте бавно и леко. Второ, не е нужно да тичате боси през цялото време, за да извлечете полза от тичането без маратонки. И трето, не е нужно да тичате напълно боси. Леките гуменки ще ви накарат да се чувствате така, все едно тичате боси и ще ви помогнат да си изработите правилна стойка. В продължение на 10 години, на повечето интензивни тренировки и състезания на свръхдълги разстояния, в това число и на Бадуотър и Спартат съм бягал с гуменки Брукс. Буменките ще ви дадат най-важното удобство и добри резултати. Рецепта за буакамоле, холи-моли, авокадото е превъзходен източник на здравословни ненаситени мазнини, а лютото чушле придава приятен пикантен вкус на ястието. Ако не обичате люто, махнете семките на чушлето, преди да го стриете и използвайте само половин чушле. И авокадото и лютите чушки са аристократична храна сами по себе си, но когато се смесят, се получава едно от най-прекрасните ястия на света. Гуакамоле определено е една от любимите ми храни. Рядко сядам на вечеря без порция от този деликатес. Ако пък ям мексиканска храна, гуакамоле задължително присъства на трапезата ми. Опитайте само една чаена лъжичка от този специалитет и ще се съгласите с мен. Ако искате бърза и здравословна закуска между храненията, хапнете булакамоле с топла царевична тортиля. Две бра, зряло авокадо, сокът на два малки зелени лимона, едно средно голям домът, нарязан на дребно едно скълца на скилика, чесън едно люто чушле, стрито заедно с семките, 10 стръка стрит, пресен кориандър, едно че, Лъ, морска сол, разполовете авокадото и изтържете месото на плода в купа. Добавете плясно изцедения лимонов сок и останалите съставки. Намачкайте с прибор за картофено пюре или с лъжица до получаване на полугладка смес и оставете на стайна температура за 10 20 минути. За две чаши, 6 8 порции коментар към снимка, преди да се отправи към недрата на медните каньони в Мексико през 2006, за да се състезавам с индианците, известни като бягащите хора. Аз се срещнах с тенствения организатор на състезанието Кабайо Бланко, Белия Кон. Тук обсъждам и чудните свойства на Пиноле. Коментар към снимка, оставам при финиша, за да покажа уважението си към другите бегачи. Тук съм на финиша на състезанието в Медните каньони през 2006 -ти. Заедно с Арнуфо, Мануел Луна, Силвино, Ербалисто и местно Дете, от Яво на Дясно. 16. Ръководният център, Западни щати 100, 2006, трябва само да дадеше всичко от себе си. Марк Дейвис, американски лекоатлет, никой не иска да спечели повече от мен. По време на състезанията на дълги разстояния обаче разбрах, че дори да напрегнеш всяко сухожилие и всеки мускул, крайният резултат е само следствие. Поважен от победата е отговорът на въпросите, какво и как правя, за да постигна тази победа. Подготвен ли съм? Съсредоточен ли съм? Грижа ли се добре за тялото си? Храня ли се здравословно и съзнателно? Тренирал ли съм подобаващо? Напрегнал ли съм всичките си сили до край? Тези въпроси бяха водещи за мен през цялата ми кариера. Те могат да ръководят всеки, който търси нещо. А нали всеки търси нещо? Разбира се, вие искате повишение или жената, мъжа на мечтите си, или личен рекорд на Петкма. Важното обаче не е дали ще получите онова, което искате, а как ще го получите. Състезанията по бягане на свръхдълги разстояния ми преподадоха този урок по безпощаден начин. Никога не съм осъзнавал тази истина така добре, както на Западните щати, през 2006 а дори не се състезавах. Месец преди състезанието един мой приятел и партньор в бягането ме попита дали искам да му бъда пейсър. Познавах Брайан Морисън от около година. Тичахме заедно през зимата и пролета на 2006, преди да замина за Мексико. Той беше 27 годишен, управител на Sattell Компани. Company. Двамата отивахме с автобус до езерото Грийн, където тренирахме усилено 50-60 минути с 85% натоварване. Тичахме по сенчестите пътеки към връх Кугар. Показах на Брайан, два на върха, и новия 65-километров тренировачен маршрут, който си бях измислил. Той ме разпитваше за каньоните на Западните щати, за Жегата, за склоновете. Питаше за всичко и аз му казах всичко. Не вярвам в тайните, тайните знания няма да ми помогнат да победя някого, нито пък ще помогнат на някого да ме победи. За да спече лише елитно състезание, са необходими техника и стратегия, но преди всичко е нужен дух. Брайан имаше много висок дух. Беше енергичен, много амбициозен и в много отношения виждах себе си в него. Беше ми странно да стоя на стартовата линия, без да креща и без да се втурвам начало на групата. За да се занимавам с нещо и за да изпълня дълга си към състезанието, което в известен смисъл ме направи такъв, какъвто съм. Аз раздавах номера на състезателите и помагах като доброволец, така както бях правил на много други състезания, на които не бях участвал. Беше ми странно да следя напредъка на другите състезатели и да се срещам с доброволците от медицинските пунктове, които ми бяха помагали през последните 7 години, но в същото време ми беше приятно. Приятно е слаба дума, но в сравнение с миговете на еуфория и депресия, които бях изпитвал на предишните «Западни щати», в сравнение с крайните настроения, до които ме беше докарвало състезанието, това беше точната дума. Беше ми приятно, а Брайан правеше преживяването още по-приятно. Преди състезанието му казах, че притежава нужните качества, за да победи. През първите девет десет мъго следих от различни точки на трасето, тъй като пейсарите можеха да се включат едва на стотния километр. Той не направи нищо, за да разколебае доверието ми. Движаше се добре, беше пети, изглеждаше свеж и спокоен. След 90 десетия километър обаче положението се влоши. На Брайан му ставаше все по-трудно. Температурата беше 40,5, типично за Западните щати, но аз виждах, че жегата му се отразява зле. Той забави ход, да доси сметка, че когато се присъедини към него, ще имаме доста работа. Знаех, че ще трябва да увеличим темпото. Бях станал в три сутринта и се тревожех дали ще се справя. Знаех, че мога да се състезавам на свърх дълги разстояния и да победя, но отговорността за нечи и друг успех малко ме плашеше. Не бях очеквал да ме обземат подобни съмнения. Трябваше да се преборя с тях, преди да направя първата крачка. Преборих се с опасенията си така, както се бях преборил с подутия глезен на същото състезание през 2001-4 прости стъпки. Първо дадох воля на тревогата си. После прецених положението. Трябваше да пробедам 60 кма заедно с човек, който беше тичал цял ден. Това не беше кой знае какво предизвикателство. Трето, зададох си въпроса как бих могъл да оправя нещата. Това беше лесно, трябваше просто да бъда добър пейсър. Четвърто и последно, заех се да разделя отрицателните си емоции от належащите задачи. Тази стъпка беше най-лесна, тъй като осъзнах, че отрицателните ми емоции нямат много общо с действителността. Когато се присъединих към Брайан, по високоговорителите екнах глас, Скот Юрек е пейсър. Бях дошъл просто да помогна на приятел, но когато чух името си, произнесено така гръмко, адреналинът ми се покачи. Време беше да се залавям за работа. На стотния километър Брайан беше четвърти. Казах му че докато стигнам бродърък и чеки до него ни оставаха 25, ще сме изпреварили всички. Казах му още, че след като поведем, ще водим чак до финала. При тези думи Брайан се превърна в друг човек. Не каза нищо, бегачите не говорят много, тъй като се стремят да запазят цялата си енергия за състезанието. Аз обаче говорех, превърнах се в дъсти, превърнах се във втория мозък на Брайан, мамех го, омайвах го, а когато трябваше настоявах. 20 км по-късно бяхме изпреварили всички. Когато стигнахме до реката, Брайан ревеше и крещеше. Беше страшно надахан, макар че и двамата умирахме от жега. Аз правех онова, което умех здравата го пришпурвах, но гледах да не прекалявам. Карах го да ляга в потоците и го плиска в вода. Спомням си как веднъж трябваше да легна в една локва. Веднага усетих, че е пълна с конска пикния, но не помръднах. Знаех колко сме прегрели и двамата. На медицинските пунктове го карах да пие. Стараех се, Брайан да не се обезводнява, но и да не приема твърде много течности. На 125-я километър, когато погледнахме назад, не видяхме никого. Не че ни беше страх от съперниците ни, но когато си начало, трябва да кажеш на останалите, не се и опитвайте да ме изпреварвате. Казах на Брайан да си плюем на петите. Ако успеем да вземаме всеки следващ километър за 5 минути, а от време на време и за 4 минути и нещо, ще победим. Стигнахме до магистрала 49 и бяхме изминали над 150 ма. Казах на Андрея, годеница на Брайан и ръководител на екипа му, че ще се наложи някой да заеме мястото ми. Докато внимавах Брайан да приема достатъчно храна и вода, а самият бях забравил да ям и пия. Беше ми лошо, бях изтощен и обезводнен и реших, че може да забавя Брайан. Андреа ме попита дали мога да продължа още пет кма до моста, но Хенс, който пък беше на пет кма от финала. Ако стигнехме до там, победата на Брайан щеше ще да бъде вързана в кърпа. Тогава можех да спра, и така аз продължих. Тичахме още пет кма сред задушливия прахолет и жегата. Брайан каза, че изпитва болка при спусканията, но аз го уверих че болката е временна и трябва да я преодолее. През останалото време почти не си говорихме. Не беше нужно. Оставаха петкма до финала, а аз здравата го бях пришпорило. Когато се появи другият пейсър, Джейсън Дейвис, казах на Брайан, че е в доби ръце и че ще се видим в пункта Роби Пойнт на 1500 ма от финала. Обещах му, че ще съм до него при първата му победа на Западните щати. Брайан и Джейсън се изкачваха в продължение на трикма. Аз пък отидох на стоп до Обърн и ги пресрещнах там. Брайан тичаше по асфалт за пръв път от доста време. Наоколо имаше автомобили, къщи и хора, които купонясваха в градините си в очакване на първите финалисти. Физически Брайан изглеждаше добре. За мен състезанието беше приключило. Трябваше само да претичаме по градските улици до финала. Брайан трябваше просто да се добере до финиша. Когато заговори обаче, разбрах, че самият Брайан не е толкова сигурен в себе си. Къде са останалите? Попита, като гледаше назад. Изглеждаше оплашен, засмях се и му казах да се отпусне, да не се тревожи. Тичахме полеко на нагорнище и той просто летеше. Казах му, че не е нужно да тича толкова бързо, но че ако иска да финишира с добър резултат, се справя добре. Къде са останалите? Попита той отново. Къде са? Аз самият бях страдал от халюцинации на състезание, Затова направих всичко възможно да не се стряскам и най-вече да не оставям Брайан да се стресне. Моят приятел, фотографът Луис Ескобар, тичаше заедно с Брайан, Джейсън Дейвис и мен. Тичахме по последното на надолнище, чувахме тълпата и виждахме светлините. Брайан крещеше, къде е? Къде е? Финалът на състезанието е в Обърн, при гимназията, Плейсървил. И ние всички крещахме. Ето го. Ти успя, ти успя. Беше 10 вечерта. Хората ликуваха, но не толкова бурно като Луис, Джейсън и мен. Ние крещахме. Ти успя, Брайан. Ти си шампионът на Западните щати. Само няколко метра по-късно обаче замлъкнахме. Брайан колабира на 275 на от финала. Какво има, Брайан? Попитах. Той отговори, не мога да стана. По последното на надолнище бях забелязал, че краката му се преплитат, но на мен това ми се беше случвало неведнъж на състезания. Бягането на свръх дълги разстояния е нещо чудовищно. Трябва да станеш, Брайан. Трябва да станеш. Двамата с Джейсън му помогнахме да се изправи, но Брайан не можеше да ходи. Казах, трябва да продължиш да се движиш. Отново се превърнах в дъсти, но този път нещо не се получаваше. Може би трябваше да го оставим на мира. Брайан не можеше да се държи на краката си и изведнъж започна да бръщолеви нещо безсмислено. Като се замисля, тогава наистина допуснахме глупава грешка. Двамата с Джейсън подхванахме Брайан от двете му страни и го отведохме до финиша. Не го отведохме до медицинския пункт, водихме го по трасето. Това беше инстинкт. Борех се за оцеляване, грижах се за някого, който се чувстваше много зле, но все пак си оставах пейсър, състезател и бегач. Искав Брайан да получи онова, което иска. Искав да му помогна да стигне до финала. И го направих. Отведохме го до финиша, където го пое медицинският екип. Един от лекарите го попита дали знае кой е спечелил състезанието. Скот Юрек, отговори Брайан. Не усмихна се едва забележимо лекарят, ти спечели. Ти спечели състезанието. 15 минути по-късно Брайан се озова в линейката. Мях до него, докато го качваха. Той ме погледна и каза, Скот, успях. Спечелих Западните щати, останах край финиша и поздравявах следващите финалисти, както бях правил винаги. Те се радваха да ме видят. До слуха ми обаче достигнаха разговорите на другите хора, зрители и организатори. Чух, че ще дисквалифицират Брайан. Чух още, че вината е моя, защото съм му помогнал по пътя към финала. Накрая един от организаторите дойде при мен и ми каза, че Брайан не е спечелил и че ще бъде дисквалифициран, защото е получил помощ. Казах му, че не е нужно да правят това, че дисквалификацията е позорно клеймо за бегача и че ако някой заслужава наказание, то това съм аз. Казах също, че ако ще отнемат шампионската титла на Брайан, мога поне да обявят, че не е финиширал. Не, ще ли да обявят, че е дисквалифициран? Стори ми се! че организаторите просто се опитват да подхранят егото си и да подчертаят колко държат на честната игра. На следващия ден отидох до болницата в Обърн. Никой от организаторите на Западните щати не беше ходил там. Когато влязох в стаята на Брайан, той заговори пръв. Хей, Скот, май няма да успея да отида на церемонията по награждаването. Искам ти да отидеш вместо мен. Отговорих му без заобикалки, казах. Че съм бил на трасето цяла нощ, че организаторите са вдигнали голям шум, задето не е финиширал сам, и че са го дисквалифицирали. Първото място беше присъдено на някой си Грэем Купър, който беше финиширал 12 минути след Брайан. Казах на Брайан, че съжалявам и че бих искал да мога да променя решението на организаторите. Извиних му се, задето го бях превел по трасето. Казах му, че знам колко опорито се е трудил и колко близо е бил до победата. Казах също, че знам какво е да си бил близо до победата, скоро бях загубил състезанието в медните каньони от Арнолфо и че мога да си представя колко го боли. Този разговор беше едно от най-трудните неща, които някога съм правил. Когато се върнах в Сиатъл, по интернет вече се беше изписало много нещо за състезанието. Някои мнения бяха невероятни. Прочетох, че съм изисквал прекалено много от Брайан, че съм бил негов треньор. Прочетох, че не съм му давал достатъчно вода, а също и че съм му давал да пие прекалено много. Прочетох, че съм опропастил представянето му, защото не съм искал някой друг да ме засенти. На Западните щати, през 2006 -ти научих много неща. Направих си един неочакван извод, каквото и да правиш, някой винаги ще те критикува. Зен учи, че хората, които те критикуват без нужда, не са по-лоши от унези които те идеализират без нужда. Всъщност няма значение какво мислят хората за теб. Важното е да си верен на себе си. И днес хората ме питат какво се е случило тогава с Брайан. Истината е, че не знам. Има много възможни отговори. Не вярвам, че проблемът е бил медицински, поне не в традиционния смисъл. Мисля, че Брайан спря, защото мозъкът му беше видял финиша и му беше казал, «Хей, приятел», ти успя, сега можеш да си починеш. Тогава тялото му рухна, колкото и силни да са краката ни, колкото и издържливи да са дробовете, ръцете и мускулите ни, нищо не е поважно от ума. Лекарите от Западните щати посочиха различни причини, които биха могли да обяснят защо Брайан не успя да завърши. Казваха, че дезориентацията и липсата на координация са характерни за хипонатриемията. Казваха също, че Брайан може да е бил обезводнен, че кръвната му захар може да е била ниска, че може да е имал проблем с сърцето. Предположиха също, че мускулите му може да са били напълно изтощени. В последните километри Брайан беше положил огромно усилие и мускулите на краката му просто не бяха издържали. От медицинска гледна точка нямаше значение колко близо е бил финишът. Конвенционалната наука приема, че способността ни да се натоварваме и да продължаваме напред се ограничава от периферни показатели като ВИЛО от 2 мег с максималното количество кислора, което можем да използваме за аеродно дишане, и лактатния прак моментът, в който мускулите произвеждат млечна киселина по-бързо, отколкото я разграждат. Ефективността на тялото и здравината на мускулите и костите определят в каква степен можем да оползотворяваме физическите си възможности. При състезанията по бягане на свърх дълги разстояния има и един допълнителен момент – приемат на достатъчно вода и храна. Във всеки случай Брайан се беше подложил на голямо натоварване, така че имаше много възможни причини за състоянието му. Науката се занимава с обективните величини и е разбираемо, че учените сякаш имат в роден афинитет към нещата, които могат да бъдат измерени. Лесно е да качиш някого на бягащата пътека и измериш виво от две мекси или да кажеш, че кръвната му захар е ниска. Не е възможно обаче да се измерят тъйнствените постъпки на съзнанието. В наука за бягането, Дарътим, наук предлага друга теория за издържливостта на тялото при спорт. Той смята, че в мозъка има ръководен център, който оценява спортната задача и определя колко мускулни влотна трябва да заработят. Когато тичаме, мозъкът преценява на какво разстояние е финишът, съмнява това разстояние с минали тренировки и налага темпо, което тялото може да поддържа, без да се нарани, стига да не се случат някакви происшествия. Ако надвишим това темпо, мозъкът ни започва да изпраща сигнали за умора и бълга, като по този начин ни кара да забавим ход. Когато разберем това явление, можем да се препрограмираме така, че да тичаме много по-бързо. Но, съветва да не се вслушваме в негативните мисли, свързани с това колко близо е финишът. Теорията за ръководния център е противоречива, но се припокрива с моя спортен опит. Винаги съм тичал по добре от очакваното предвид физическите ми данни и постиженията ми на класическия маратон. Винаги съм казвал, че състезанията по бягане на дълги разстояния са игри на ума. Ето защо не вярвам, че е случайно, че Брайан спря така драматично. Мисия, че е възможно при огромното физическо натоварване ръководният център на Брайан да е забелязал финиша, да е повярвал, че състезанието е приключило, и да е дръпнал шелтера. При състезание от 160 ма една обиколка на училищния двор не изглежда дълга, но след като мозъкът на Брайан се е пренастроил, тази отсечка му се е сторила непреодолима. А когато капитанът напусне кораба, той може само да потане. Припадъкът на Брайан беше драматичен, а от медицинска гледна точка беше провокативен. Това как беше финиширал Брайан обаче не го определяше като личност. Това е урок, известен на всеки, който някога се е опитвал с всички сили да постигне нещо и се е провалял. Това, че Брайан колабира на 275 ма от финала, го превърна в забележителна фигура в историята на Западните щати, но не го определи като човек. Брайан даде всичко от себе си в едно състезание по бягане на дълго разстояние. Той беше шампион. През онази година за мен и за много други хора Брайан беше шампионът. Стойката. За да бягате дълго, бързо и ефективно, трябва да си изработите правилна стойка. Не привеждайте рамене напред, изгънете ръце в лактите на 45 градуса. Ръцете трябва да се движат свободно, но без да преминават въображаемата вертикална линия, разрязваща тялото ви на две. По този начин ще отворите градния кош, ще дишате по-добре и по-лесно ще пазите равновесие. Наведете се напред, но не от хълбоците. Представете си пръчка, която преминава през тялото ви от главата до пръстите на краката. Пръчката трябва да е леко приведена към земята, но не от таза. Когато цялото тяло участва, гравитацията става ваш съюзник. Запомнете, бягането е контролирано падане. Рецепта за «Великолепната киноа. Киноа е една от първите зърнени растения. Всъщност са семена, които човекът е култивирал и е използвал за готвене. Киноа има плътен аромат и е сред малкото зърнени храни, които съдържат всичките 9 жизненоважни аминокиселини. Ето защо това растение е подходящо за приготвяне на каша просто, засищащо и почти примитивно ястие. Благодарение на кино успях да оценя древните храни и култури, които биха могли да обогатят живота ми, ако им дадях тази възможност. Пригответе кашата от киноа предната вечер, за да можете да я стоплите и изядете преди дългото сутрешно бягане. Тази каша, подсладена с плодове и до овкуса на сканела. Представлява великолепно съчетание от въглехидрати, белтъчини и мазнини. Ако искате каша с вкусна ядки, заменете ванилията с бадемов или лешников екстракт. Едно ча, чъ, чъ, сушена кинула, измита и отцедена две чъ, чъ, вода. Едно чъ, чъ, бадемово или друго растително мляко. Едно зяла круша, почистена от сърцевината и нарязана на тънки филийки. Или едно злял банан, нарязан на филийки ча. Кокосови стърготини 3 са, ла, олио 3,6,9 бълндича, Л, морска сол или леко мисоча, Л. ванилов екстракт едноча, Л, канела на прах за гарниране, стафиди, нарязани ябълки и семена от чия, или ядки по избор. Сложете киноата и водата в средно голям съд. Възврете, след което оставете сместа да какри набавен огън в продължение на 15 минус 20 минути, докато зърната поемат водата и станат прозрачни. Разбъркайте леко с вилица и оставете да изстине за 5 минути. Поставете киноата и другите продукти в блендер или кухненски комбайн и разбивайте в продължение на 1-2 минути до получаване на гладка смес. Тази каша може да се приготви от предната вечер и да се остави в хладилник, така че да е готова преди сутрешната тренировка. Ако държите кашата ви да е топла, изсипете я в малъцет и я затопляте за 5 минути на много слаб огън. Може да пропуснете растителното масло и да го добавите, след като затопите кашата. Гарнирайте със стафиди, ябълки и семена от чия или ядки по избор. За 4 порции коментар към снимка. През 2010 Марк Битман, колумнист на New York Times, ме покани на интервю. Преди да ми зададе каквито и да било въпроси обач, той отвори хладилника си и ме помоли да му сготвя нещо. Забърках пържени зеленчуци с тофу, домашен индонезийски бадемов, сос и кинуа. 17. Антилопата от Ласач, Хардрук 100, Юли 2007 Светът пречупва всички и умнози на пречупеното място става поздраво. Арнест Хемингуей, с богом на оръжията, не мисли за глезена си. Да сти отново викаше по мен. Дали щеше да ми крещи така и когато се превърнахме в си, старци с бастоми. Хайде, загубеняк, не мисли заглезена си. Давай нагоре, не отговорих. Бях прекалено заед да пропадам по заледения и заснежен склон и да се опитвам да спра с помощта на трите си здрави крайника. Бяхме тичали в пороен дъжд по ужасно стръмен склон през прохода Оскърс в скалистите планини в Колорадо. Дъждът беше превърнал снега в лед. Бяхме изключили фенерите си, така че рекордюрат на състезанието който ме следваше в продължение на 110 кма, да не може да прецени колко е разстоянието помежду ни. Беше два през нощта и цареше пълен мрак, нарушаван от време на време само от светкавиците, които разкриваха следната сцена, да стоеше на високото, гледаше надолу и крещеше, как иначе, а аз пълзях, плъзгах се, после пък поемах нагоре и влачах глезена си с надеждата да не е счупен. 65 км порано в една студена и ветровита долчинка дъсти се беше присмял на 40-годишния Карл Мелцър. Ще ядеш бой от човек, чийто глезе е с размер на грейпфрут, хилеше се дъсти. Мелцър просто се усмихна. Той беше печелил състезанието «Уасът 100» 6 пъти и беше известен като антилопата от Уасач. Беше печелил и «Хардрук 100» състезанието, в което участвахме в момента, при това 4 пъти. Рекордът на «Хардрок 100» също беше негов. Другият му прякор беше кралят на «Хардрок». Истинското състезание започва в Тейлорайд, каза Мелцър. Ето, че с дъсти бяхме стигнали до градчето Тейлорайд и бяхме тръгнали нагоре към снежното поле. Погледнах назад. «Давай нагоре!» «Хайде! Това е само сняг. «Ти си Скиор, можеш да се справиш!» «Правил си и по трудни неща!» «Не бях толкова сигурен!» През 2000 отпаднах от Hard Rock 100, още преди 70-я километър. Тогава реших, че причината за неуспеха ми се крие в изтощението след втората победа на Западните щати, в надморската височина и в собствената ми наивност и младежки оптимизъм. През 2000-е Дастиме взе от летището в Денвър в деня преди състезанието. Пътувахме 8 часа до сил въртан дъсти зад вулана, а аз върху пластмасовите кутии с инструментите му, разположени на мястото на задната седалка. Пристигнахме в 6 вечерта, хапнахме и се опитахме да поспим. В 6 сутринта застанахме на стартовата линия. След като спечелих западните щати, за седми път, аз реших, че с аклиматизация и подходящи тренировки мога да спечеля и хардрок. Пристигнах в Силвъртън, Колорадо, през юни 2007, месец преди състезанието. Два дни преди старта обаче си навехнах глезена. Бивакът ми беше разположен край езерото Молас на 3350 м надморска височина. Там аз вдишвах разредения въздух и просто усещах как костният ми мозък произвежда повече червени кръвни клетки. Сутрин, заедно с местните и с други бегачи, отивах в кафене, Лавина. На неасфалтираната улица, Блеер. За да спестя пари, сам си приготвя закуската и си варя хирба на Т72. Предобът се качва в планината, за да изучавам тайните на маршрута. Мой водач и придружител беше Кайлс Кац, 22 годишен вегач на свръхдълги дълги разстояния който прекарваше лятото като научен асистент в Института за планински проучвания Организация с неступанска цел, занимаваща се с екологията и климата на планинските области. 72 вечно зелено растение, разпространено в Южна Америка, както и чаят, приготвен от листата на това растение Б. Пр. Кайл и неговият по-голям брат Ерик след време щяха да се превърнат в неизвестните и може би непочитани братя в бягането на свръв дълги разстояния. Строени, непокорни и дарени с сурова красота, сред бегачите двамата бяха известни като Младите стрелци, по името на Уестърна, Младите стрелци 1988, Реш, Кристофър Кейн, Б. П. и Братят Джонас, американска поп група, основана от братята Кевин, Джо и Ник Джонас Б. П. Без съмнение на тях се дължеше повишеният интерес на дамите към бягането. Бях чувал, че когато Кайл работил в магазин за спортни стоки в Орегон, много жени идвали при него с молба да изследва походката им, но така и не си купували обувки. Братята, родени и израсли в селскостопански район на Ню Мексико, обичаха планините, грижаха се за околната среда и се състезаваха с шеговита агресия, която стряскаше ветераните в бягането. Кайл нямаше да се състезава в Хардрок през 2007, но познаваше планината и имаше стратегия. Заедно проучихме някои потежки участъци по трасето, катерихме се до безкрай, тичахме по хребетите, спускахме се по каменисти поляни и пресичахме снежни полета, в това число и няколко 50 градусови склона ако се бяхме подхлъзнали там, гибелта ни беше почти сигурна. Не съм виждал друго трасе, което да крие толкова опасности като Хардрок. Тези опасности обаче се съчетават с неописуемо величие. В известен смисъл трасето на «Хардрук» е не само най-трудното, но и най-красивото от всички, по които съм тичал. Минавахме покрай тюркуазени езера, сред пурпурни и ярко-червени цветя, между наситеното зелено на тундрата и ослепителното бяло на снежните поля, под златисти и червени скали. Изкачвахме склонове, които сякаш нямаха край, тичахме по безкрайни пътеки, пресичахме дълбоки долини и се катерехме по остри върхове, които се губеха в облаците. Прекарахме много вечери с Имтиас, 30 и няколко годишен индиец, колега на Кайл от Института за планински проучвания. Готвехме заедно в кухнята на организацията. Кайл правеше тортили с гъби, а Имтиас приготвеше карис, патладжен и дал, види ахния, приготвена от леща грах или фасул и поднася на Сворис. Ястието е разпространено в редица азиатски държави като Индия, Непал, Пакистан, Бангладеш и др. Б, Пр, сфорис басмати, виторис, дълги зърна, особено разпространен в Индия, Пакистан и Бангладеш, Б, Пр. Когато сотирахме домати и тиквички с джинджифил, кимион и синап, кухнята се изпълваше с апетитни ухания. Тримата обсъждахме невероятните подправки в индийската кухня и ползите от аюрведическата медицина, традиционна индийска медицина с хилядолетни традиции Б. Веганската диета ме беше убедила, че най-добрият начин човек да бъде здрав и да остане здрав е да се храни просто и при всеки удобен случай да избягва храните, преминали техническа обработка. След това преживяване с възрастния мъж и болничната храна по време на първия мистаж, аз се опитвах да лековам контузиите и болестите си с естествени лекарства, когато това беше възможно. Храната беше моето лекарство. Избягвах дори противовъзпалителните препарати, като ибупрофен, които други бегачи на дълги разстояния гълтаха с шепи. Бях на мнение, че тези медикаменти маскират болката до такава степен, че имаше опасност да се втурна да тичам в неподходящ момент и да си докарам тежки травми. Освен това се бях наслушал на разкази за бегачи, които си бяха повредили бъбреците, след като бяха прекалили си профена. Това беше типичната западна медицина, която лекува симптомите в стремежа си да постигне бързо подобрение. Седмица преди състезанието, след като почти месец бях тренирал, бях живял просто и бях открил много нови вегански ястия. Аз преодолявах 4 хилядници и тичах по 50 мъ, без да се задахам. Дори Кайл с неговите млади, 22 годишни мускули и двумесечната подготовка при голяма надморска височина, се изненада, че по време на ежеседмичните изкачвания на връх Кендал 2800 м. Аз диктовах темпото. Голяма надморска височина. Бях готов за предизвикателството. Трябваше да съм готов. Трасето на Хардрук включва 11 планински прохода, 6 от които на височина на 4000 ма, а освен това се изкачва по един връх, висок на 4200 ма. Това означаваше, че всеки бегач се изкачва и слиза общо 20 кма. Организаторите на състезанието подчертаваха, че това е повече, отколкото при изкачването и слизането от Еверест. Два дни преди състезанието участвах във футболен матч с деца, който се състоя на една поляна недалеч от стогодишното гробище на града. Именно там с в сухожилието на глезена си, докато се опитвах да отнема топката на едно 7-годишно хлапе. Започнах да се наливам със соево мляко с куркума и лежа в часовен наред с вдигнат крак, а около подутия ми глезен беше ловита турбичка след. Надрусах се с планинска арника и бромелаин ензим, добиван от стъблото на ананаса. Това обаче не беше достатъчно. Болката ме водяваше. Нямаше как да участвам в състезанието. Когато ме видя да куцукам из изкухнята на института, Интияс поиска да погледне крака ми. После индиецът смеле шепа черен пипер и добави куркума, брашно и вода до получаване на гъста, плътна каша. След това растла кашата върху хартиени кърпи които уви около глезена ми. Вечерта, когато се довлеков в палатката си, да си видя компреса. Чеки дижия, този път май ще трябва да вземеш витаминай, каза ми той, имайки предвид и бупрофен. Но ето че с този глезен изминах близо 130 кма преди да се лозу в нова снежно поле. Най-тежкият етап те първа предстояше. Повярвайте ми, не искате да бягате по трасето на хардрук с тук още изкълчен глезен. На места маршрутът минава по горски пътеки, а другаде няма и пътека. Само табелите, поставени от организаторите, сочат на бегачите посоката през сипеите и снежните полета. 19 часа и половина порано, в физкултурния салон на гимназията, Силвартън, си бях сложил още един от специалните компреси на имтиас. Отгоре бях обол специален чорап, върху него бях сложил шина и бях омутал всичко с дебел слой лепенки. Последния път, когато бях видял глезена си, той беше лъскав и морав като борено се на облак, въпреки че го лекувах в продължение на два дни. Беше толкова отекъл, че не можех да си видя кукълчетата. Контузията щеше да бъде отлично извинение при евентуална загуба. Аз обаче не исках извинение. Истината е, че дори глезенът ми да беше здрав, щях да съм много предпазлив по време на състезанието. Всеки, който познава планината Сан-Хуан, би постъпил по същия начин. Един мъж на име Джоел Зукър беше умял от мозъчна аневризма, след като участвал на състезанието хардрог през 1998, а през годините мнозина се бяха контузили. Бегачите знаеха това, но продължаваха да се стичат на «Хардрок». Те тичаха, докато кръвта от капилярите им попаднеше в мускулите, от което ръцете им заприличваха на бейсболни ръкавици, а краката на клонски обувки. И все пак бегачите не се отказваха. Някои ветерани от «Хардрок» дори се хилеха при вида на обезформените си крайници. От друга страна, белодробният ток може да бъде фатален. Когато опитните бегачи усетеха влагата да свири дълбоко в гърдите им, те прекратяваха участието си и линейката ги откарваше в болницата «Доранго» с течност в дробовете. Десетки бяха бегачите, при които храносмилателната система не издържаше. Състезателите винаги повръщаха много, да не говорим за халюцинациите. Чувал съм разкази как камоните се превърнали в джипове, а дърветата в купчини смеещи се червеи. Случвало се е бегач да помисли пън за отрязана глава на лоз. Най-бавните бегачи имаха най-много видения, може би защото те в най-голяма степен страдаха от липсата на сън. Състезателите на Hard Rock трябваше да завършат състезанието в рамките на 48 часа. В последните километри по бавните почти винаги се здобиваха въображаеми придружители. Някои от привиденията дори разказваха вицове. През 1992, първата година на състезанието, само 18 от 42 състезатели финиширали. Бегачите трябвало да отсекат клоните, които им препречвали пътя. Победителят пък почукал на вратата на караваната на организаторите, за да извести, че е финиширал. В наши дни по трасето има медицински пунктове, но те са много по-малко, отколкото на други планински състезания с същата дължина. Състезателите на Хардруг говореха с насмешка и дори с презрение за състезания, като лидвилсто, което е по-известно, попосещавано, има повече корпоративни спонсори, и в сравнение с хардруг е като разходка сред хълмовете. Западните щати е интересно и популярно, но как може калифорнийците да го смятат за най-тежкото? В очите на бегачите от «Хардрук» тези хора бяха забавни провинциалисти. Ето някои от специалитетите на «Хардрук» – поне една беса на нощ, две реки, които бегачите трябва да прекусят, газайки вода до кръста, големи надморски височини и стръмнини, състезателите тичат през снежни полета, тундра и скали, дори през места – където няма пътека. И още една особеност на състезанието – скалите, които се ронят под краката ти, докато тичаш на едно място. Ако си мислите, че състезание, което изсъжда така безмилостно човешкото тяло, кара хората да се хранят здравословно – грешите. В сравнение с типичния консервативен бегач от хардрок и най улакомите хищници са префърцунени чревоугодници. През 90-те години на миналия век пионерите на състезанието закусвали сполнички, бекон и надейница. Обедите и вечерите обикновено се състояли от пица с салам и мазничи с бургери. По време на самото състезание обаче първопроходците наистина били в състояние да засрамят всеки хищник. През 1996-ти легендарният състезател по бягане на свръхдълги разстояния Рик Трохил, който живее в Йорей, Колорадо, недалеч от Силвартън, спечелил «Хардрук», като се изхранвал само с бисквити, орел и газирани напитки. Той продължил с безумната си диета до 2007, когато го приели в болница с болки в гърдите. Тогава бил на 59 години. Днес Рик яде повече салата. Само половината от състезателите, застанали на стартовата линия на «Хардрук», стигат до финала. Ако бегачът не стигне по график до съответния медицински пункт, графикът е изготвен на база 48ча за него състезанието приключва. Толкова е разочароващо да не се побереш във времето, особено ако вече си изминал 1011 минус 130 кма, че много бегачи молят за разрешение да продължат. Някои дори заплашват медицинските екипи, затова изпълнените са съчувствие но и с непоколебимост организатори се принудили да запишат в наръчник на състезателя следното: Всички вие сте опитни състезатели по бягане на дълги разстояния. Не обсъждайте резултатите си с медицинския персонал. В същия наръчник пише още: Това състезание е опасно. Наръчник на състезателя представлява страхотен сборник от секретни статистически данни, изумително подробни описания на трасето, истории, които карат косата ти да настръхне и охлаждащи ентусиазма твърдения. Що се отнася например до изкушението да изкачваш върхове по време на буря, наръчникът съветва, можете да се скриете в някоя долчинка за 2-4 часа и въпреки това да финиширате. Ако ви удари обаче, спортната ви кариера може да приключи моментално. В глава, малки проблеми, четем следните наставления към членовете на екипите, в последните фази на състезанието е възможно да срещнете бегачи, страдащи от много тежка хипогликемия и обезводняване. Тези хора обикновено са крайно изтощени и може да страдат от гадене и повръщане. Освен че ще тичате в естествени условия, получава на ръчникът, ще ви се наложи да се катерите по скали и ще трябва да си помагате с ръце, да газите в леденостудени реки, да си пробивате път през снега, който е твърд като камък и хлъзгав през нощта и рано сутрин, а през деня се разтъпя, така че можете да затънете до колене и по-дълбоко. Ще тичате по канари със зенили под тях пропасти, дълбоки близост до него. Освен това се очаква да можете да четете карти, за да следите маршрута. Преди доброволците поставяха пластмасови знаменца по трасето. След като мърмотите взеха да гризат знаменцата обаче, бяха въведени металните светлоотразителни знаци. След като успях да се преборя с снега и да настигнат дъсти, да двамата стигнахме до прохода Оскарс. Току-що се бяхме изкачили 1340 мъй и ако бях неопитен, щях за миг да почувствам облегчение. Аз обаче имах опит. Последвах Дъсти, който се спусна от другата страна на планината към Адската пропаст, известна като Дерето на Чапман. Подскача в полусаяната с камъни, криволичеща пътека. По късно Дъсти твърдеше, че когато се обърнал, видял как използвам шината си, за да вклиня крака си между камъните. Аз обаче не съзнавах какво върша, може би заради страховитата болка. Щеше да ме боли дори ако и двата ми крака бяха здрави. И преди се бях справил с също толкова каменисти и стръмни склонове. Не се бях сблъсквал, обаче, с онова, което ми чакаше в дерето невообразимото и ужасно начало на най-трудното изкачване в рамките на състезанието, коварен и отчаиващо стръмен склон, осеян са камъни и чакъл, по който трябваше да стигне до прохода Гранд Суамп. През 1998 двукратният шампион от Хардрук Дейвид Хортен се качвал по този склон когато към него полетял камът, голям колкото диня, и ударил обясната му ръка. Малко по-късно, пише Хортън в спомените си, забелезах, че ръкавицата ми е подгизнала от кръв. Хортън, разбира се, финиширал, но травмата се оказала сериозна. Историята на Хортън беше стряскаща, но далеч не беше единствена. И тъй като Хардрук е най-тежкото състезание по бягане на свръхдълги разстояния, то привлича най-жилавите бегачи. Лора Вон участвала в «Хардрук» веднъж през 1997 тогава тя поставила рекорд на състезанието при жените. Освен това Вон е първият човек, финиширал на състезанието «Лъсъч фронт 100» в 10 поредни години, и първата жена завършила състезанието за по-малко 24 часа. Лора е бърза, това, което доказва колко е жилава обаче и което я прави достойна за «Хардрук». Е фактът, че през 1996, 9 седмици след като родила сина си, тя бягала на Уасач и кърмела детето си на медицинските пунктове. На юбилейния пръстен, който получила от организаторите, пишело Кърмещата Лора. Мислите, че тази жена е жилава? Керал е стартирала на Хардрук за първи път през 1997, когато била на 48 г. И пробягала 135 м преди организаторите да й кажат, че се движи прекалено бавно и трябва да напусне състезанието. През 1998 тя отново стартирала. Четири седмици преди «Хардрук» се била състезавала на 80 км в Орем и Юта. На «Хардрук» паднала на петия километър и си обелила лявото коляно. Потекла и кръв, заболяла я малко, но Кероен не се впечатила особено. Докато стигнала до финала, коленото ѝ капаче се оголило. Керолейн била ужасена от гледката на бялата кост. Лекарят в бърза помощ и казал, че има късмет, че не са и ампутирали крака. Керолейн прекарала една седмица в болницата. Вливали и антибиотици венозно и е оперирали два пъти. На следващата година Керолейн отново участвала в състезанието, но отпаднала малко преди 150-я километр. През 2000 тя направила четвърти и последен опит, но този път отпаднала на 124 км. Мислите, че тази жена е жилава? При първото си явяване на Хардрук, Къркапт се почнал да повръща на 108 км и продължил да повръща 3 часа. На следващото издание на Хардрук, квадрицепсът му се сфанал на 120 км и през последната четвърт на състезанието Апкуцел. Абд спечели Хардрук през 2000 ден, когато аз отпаднах. Той е финиширал на Хардрук 16 пъти и продължава да се състезава. Скалите бяха по-неприятни от снега. Изкачването беше потрудно, Тичах от 22 часа, но има в чувството, че съм тичал цял живот. Истинското състезание започва в Тела Нали така беше казал Мелцър? Хукнах по каменистата земя, като гледах да товаря повече здравия крак. Камъните се ронеха под краката ми, така че при всяка крачка, която правех, напредвах с половин стъпка. Вървях опорито нагоре, но почти не помръдвах. Къде беше Мелцър? Дали беше изключил фенера си? Не може да спечелиш четири пъти, Хардрук, ако не си безцеремонен. Беше ми трудно, но понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. Някак си успяхме да прехвърлим прохода и се спуснахме от другата страна. Глезенът вече не ме болеше. Изобщо не го чувствах. В 4 сутринта, след като бяхме изкачили още един склон и се бяхме спуснали от другата страна, мракът вече не беше така непрогледен. После небето посивя, а накрая се появи бледната, но прекрасна зора. Да видиш раждането на новия ден в онези планини си беше почти религиозно преживяване. Някои хора се чудят дали в момент на крайно изтощение и изнемога бегачите от Хардрук са в състояние да се наслаждават на пейзажа. Докато си проправях път по последния тежък склон, аз не просто се наслаждавах, а направо поглъщах за обикалящата ме красота. Двамата с дъсти чухме Ромон на поток. Знаехме какво означава това бяхме на трикма от силвата ни от финала. Хайде да приключваме с това казати, искам да подремна. Финиширахме в 8 часа и 8 минути сутринта, време 26 часа и 8 минути. Подобрих рекорда на Мелцър с 31 минути. Седнах и свалих превръзката от крака си. Глезенът ми все още беше морав и толкова подот, че изглеждаше двоен. Отскочих до училището, за да отида до туалетната, да взема душ, да хапна и да подремна. Като цяло обаче прекарах следващите 21 часа, 52 минути и 29 секунди в калта до финиша. Исках да поздравя останалите 96 финалисти и най-вече Криси Моал, която стана трета в общото класиране и постави нов рекорд на състезанието при жените. Времето й беше само с 25 минути повече от рекорда на Мелцър. В бягането на свръхдълги дълги разстояния планините и волята изравняват половете. Рецепта за противовъзпалителен шейк и агодова буя, винаги съм избягвал да вземам лекарства като ибупрофен, за да се преборя с болката и отока. Ето защо експериментирах с естествени противовъзпалителни средства. След като си навехнах на няколко дни преди състезанието, Хардрог през 2007, опитите ми станаха още по-упорити. Шейкът, който ви предлагам тук, съчетава противовъзпалителните вещества, които се съдържат в ананаса, брумелайн, джинчифила, куркумата и растителните мазнини, омега минус 3 киселини. Тази напитка е чудесна след ежедневните тренировки, успокоява болезнените мускули и е страхотна добавка към редовните хранения преди тежка тренировка. Шейкът има сладък плодов вкус на дъвчащи бомбони и е богат на здравословни мазнини, както и на въглехидрати и белтачини. Мисо компенсира загубата на сол и електролити с пота. В Япония се смята, че мисо повишава издържливостта. Едамаме е източник на пълноценни протеини. Пресен корен от куркума можете да намерите в биомагазините. Ще ви е нужен мощен блендер, за да смелите корените. Ако не разполагате с такъв, използвайте сушена на куркума и джинжифил. 2 ча, ча, вода, едно банан, едно ча, ча, и ягоди, пресни или замразени ча, ча, манго, замразено ча, ча, ананас, замразен ча, ча, соя на зърна, замразена ча, ча, кокосови стърготини, три са, лу, олио 369, бълни, едно Л. растителен протеин на прах, кафява грах и пра, 1 ча, Л. Мисло едно парче корен от куркума с дължина 2,5 см, нарязан, или едно ч. Л. Куркума на прах едно парче корен от джинджифил с дължина 2,5 см, обелен, и изкълцан, или ч. Л. Настърган джинджифил поставете всички съставки в блендер. Разбийте за едно минус две минути на висока скорост до получаване на гладка смес. Коментар към снимка. По време на състезанието «Хардрук 100» бегачите се изкачват в продължение на 10 ма и преминават през 11 планински прохода. През 2007, два дни преди състезанието, аз са в сухожилие на Десния Глезен. Така предизвикателствата на «Хардрук» станаха с едно повече. Коментар към снимка По време на «Хардрук 100» състезателите тичат през сняг, лед, дъжд, киша и грамотевици. Никога не съм се чувствал толкова малък и нищ. Бегачът на свър дълги разстояния може да се бори с природата или да се слее с нея. Аз препоръчвам второто, 18, постъпките на Фидипит, Спартатлон, септември 2007. Нека храната ви бъде лекарство и лекарството храна. Хипократ два месеца по-късно кръкът ми беше излекуван, а аз бях изпълнен с оптимизма и радостта, които човек може да изпита само след като е спечелил планинско състезание на 160 мъс футека оглезен. Тези обстоятелства бяха важни, като се има предвид, че се канех да участвам в състезание на 245 мъс с чупен пръст на кръка. Това състезание беше Спъртатулнат и макар да го бя спечелил предната година, няколко месеца след втората си победа на Бъдлотър, знаех, че тази година ще е потрудно. Полесно е да поднесеш изненада, отколкото да защити титлата си. Спъртатулнат започва при Акропола в Атина и завършва пред статуята на цар Леонид в спарта. Точната дължина на трасето е 245,3 км. Маршрутът включва предимно асфалтиран път – 95%, малко черен път 4 – 4% и съвсем малък планински участък – 1%. Надморската височина варира от 0 до 1200 м. а в планината всеки бегач изкачва общо 2440 м. Наред с дължината на трасето има и други предизвикателства – силното гръцко слънце и въжността покрай брежието. През деня температурите могат да достигнат между 30 и 40 са. Бегачите трябва да завършат състезанието за 36 часа, но по трасето има 75 контролни точки, до които трябва да се стигне в определено време. Всяка година на Спартатво стартират около 300 души, от които финишират половината. Доброволците в медицинските пунктове предлагат вода, плодови сокове, газирани напитки, хляб, кисело мляко и други храни. На бегачите пък е позволено да оставят багаж във всеки от пунктовете, така че на теория е възможно да пробягаш цялото разстояние без екип. Не е позволено участието на Пейсари. През 2006 бягах на Спарта заради престижа на състезанието. На следващата година се върнах, защото вече имах опит и защо бях научил нещичко за историята му. Най-известното състезание на дългоразстояние с гръцки происход е маратонът, който се провежда в чест на славния подвиг на вестоносеца. Тичал 42 кма от маратон до Атина, за да съобщи за победата на гърците над персите през 490 г. Пр. Х. След като пристигнал в Атина, вестителят издъхнал от изтощение. Макар че благородният, но фатален подвиг се свързва най-често с името на Фидипит, според древногръцкия историк Плутърх Бегачът вероятно се е казвал Евклий. Според учените истинската история на Фигипит е много поприятна и с пощастлив край. Именно тя е вдъхновила съвременния Спартатлон. Персийската флота била в настъпление. Персите се промъкнали през гръцките острови, превзели полиса Еретрия и се насочили към Атина. Атиняните изпратили малка войска под командването на стратега Милтият, за да завърди залива Маратон. Маратон на старогръцки означава копър. Вероятно това растение е било разпространено в местността. Древногръцкият историк Херодот пише, че атинските полководци са ръчали на Фигипит да отиде в Спарта, за да поиска подкрепление за отблъскването на многочисления противник. Ден след като тръгнал от Атина, Фигипит пристигнал в Спарта, но молбата му, му не била чута. Макар да се чувствали на трагедията на Атиняните, религиозните спартанци отбелязвали празника на Аполон и не можели да влязат в битка преди настъпването на пълнолуние. Фидипит трябвало да се върне в Атина, но за щастие той носел и една добра новина. Докато тичал през планините на древния град Тегея, днес там се намира 60-ият контролен пункт на съвременния спартатон, му се явил пан Бог на дивата природа и син на Хермес, вестителят на боговете. Пан бил покровител на пастирите и нимфите. Той умел да хвади в ужас у смъртните, от там и думата, паника, което го правило отличен съюзник по време на големи битки. Пан повикал Фидипит по име и попитал защо атинияните не му отдават почит, въпреки че е благосклонен към тях, често им е правил добрини и щял да ги подкрепя и занапред. Ако се въгледаме внимателно, ще открием в историята на Фидипит всичко, което трябва да знаем за бягането. Фигипит пробегал 490 ма първата половина от това разстояние, изминал за по-малко от денонощие, без дори да получи онова, което иска. Такива неща се случват на бегачите на дълги разстояния. Каквито и количествени цели да си поставят, накрая те се оказват или непостижими, или безсмислени. Наградата от бягането, както и от всичко друго, е в самите нас. Отново и отново стигах до този извод, докато се стремях към все по-големи награди и все повече победи в спорта. Съсредоточаваме се върху някаква външна мотивация, но не бива да забравяме, че гонейнето на целта, а не самата цел, ни носи мир и радост. Както твърдят рекламите, животът е пътуване, а не крайна дестинация. Фидипит продължил напред и накрая получил нещо още похубаво, нещо, което стои извън сферата на човешкия опит. Самата природа го повикала по име Пан е въплащение на природата и прошепнала на великия бегач свещено послание, което да предаде на народа си. А посланието на природата винаги е едно и също – почитай ме и аз винаги ще ти помагам, така, както съм ти помагала и преди. Фиди Пит разказал видението си на атинските пълководци, които се отнесли сериозно към него и след войната построили нов храм на Пан тъй като не можели да чакат идването на спартанците, а тиняните сами се заели с персите, били се с пословична храброст и победили. Победата при маратон се смята за много важен момент в гръцко-персийските войни и бележи началото на Златния век на Гърция. Спартат е проведен за първи път през 1983 по идея на подполковник Джон Фолдън, австралиец по происход и дългогодишен служещ в британските кралски военно-въздушни сили. През своята 40-годишна военна кариера Фолден участвал във войната в Корея, в Суетската криза, в Бронейското въстание и в Турската инвазия в Кипър. Наред с това обаче той бил страстен любител спортист и познавач на класиците. Един ден, докато препрочитал Херодот, Фолдън се зачудил дали легендарният поход на Фигипи е по силите на съвременните бегачи. Заедно с четирима свои приятели от кралските военно-въздушни сили, Джон решил да пробва. Ирландецът Джон Маккарти си спомня, разработихме достоверени и исторически в маршрут, като използвахме древни военни и поклоннически пътища, сухи речни корита и кози пътеки и вземахме предвид някогашния политически контекст и вражеските полиси, които трябвало да бъдат заобикалени. Петимата бегачи тръгнали от Атина на 8 октомври 1983, тримата джоновци пристигнали пред статуята на цар Леонид в Спарта на 9 октомври. Джон Шолтън взел разстоянието за 35 часа и половина, Джон Фолдън за 36 часа, а Джон Маккарти за малко по-малко от 40 часа. Бегачите решили да организират ежегодно състезание, което в духа на Олимпийските игри няма да предлага парични премии, а ще насърчава международното сътрудничество и дружба. И наистина, Лунът е едно от най-почитаните събития в света на свръхдългите разстояния. Входната такса от 525 долара покрива престоя и храната за 6 дни, две прекрасни церемонии по награждаването, обиколка на музеите, автобусен транспорт, както и изобилието от храна и вода на медицинските пунктове. През 1983 се състезавали 45 бегачи от 11 страни. През 1980 г. Е четвърти била основана Международна асоциация, която да отговаря за организацията на състезанието. И след пенсионирането си Фолдън бил все така активен бегач и обикаля е света във връзка с състезанията по бягане на дълги разстояния. Неговата книжка «Твоят първи спартатлун подготовка и състезание» ми беше от голяма полза през първата година. И след 70 я си рожден ден Фолдън продължил да чупи рекорди в своята възрастова група. През 2005 той бил най-възрастният участник в 300-километровия поход а е от Шлезвик, Германия, до Виборг, Северна Дания, за 7 дни. На Западните щати и на други състезания съм се срещал с най-добрите бегачи на дълги разстояния в САЩ. Спартат обаче привлича най-добрите бегачи в света. На състезанието през 2007 се срещнах с шампиона от 2000 и първи бразилеца Валмир Нунес, който наскоро беше по-добрил моя рекорд от Бадуотър, и беше с трети резултат в света на Стокма. Сред състезателите имаше впечатляващ брой бивши шампиони японците от Акимасайоки, шампион от 2000, и Секи Айоити, шампион от 2002, който през 2009 отново стана шампион на Спартат Луна. Тук бяха още австриецът Марко Сталман, шампион от 2003, и германецът Йенс Лукас, шампион от 2004 и 2005, когато спечели състезанието през 2006, аз бях първият северноамериканец, победил на Спартат Луна. Но най-великият шампион за всички времена е местен. През 1982 когато, тримата джоновци, бягали за първи път между Атина и Спарта, 26-годишният Янис Курос водел спартански начин на живот като градинар недалеч от Триполи. Когато чул за опитите да бъде възкресен Фигипит, начетеният Курос бил възхитен. До този момент той бил бягал на 25 маратона с умерен успех и личен рекорд от 2 часа и 25 минути. Ето че настъпил момента Янис да намери своето място под слънцето. И през 1983 направил своя бляскав дебют на състезание по бягане на свръхдълги разстояния, като спечели у Спартат на с изумителен резултат от 21 часа и 53 минути. Преднината му била толкова голяма повече от 3 часа пред втория в класирането, че директорът на състезанието в продължение на 2 дни отказвал да му връчи наградата, докато не се доказало, че Янис не е измъмник. Курос спечелил Спартат на още 3 пъти. С резултати от 20 часа и 25 минути до 21 часа и 57 минути той държи четирите най-добри постижения на състезанието за всички времена. Дори и Фиди не би могъл да се справи по-добре. Чупил съм много рекорди, но при рекордите на спартатло на моите постижения са на пето, шесто и седмо място, като най-добрият ми резултат е са 23 минути повече от най-слабия резултат на Янис. Курус не е губил световно състезание на шосе с дължина над 160 ма и все още държи световните рекорди на състезания с най-различна дължина и продължителност. Курус е философ, атлет в духа на древноградските традиции. Резултатите му се дължат на духовната му енергия. И рисува, пише стихове, записва песни. Изиграва е ролята на Фиги Питва в филма «Пътуването на героя» и изнася мотивиращи речи, за да вдъхнови и пробуди хората. Така че да могат да открият и използват безусловните способности на човешкия организъм и наред се самоусъвършенстването да дарят света единство, дружба и хармония. И Янис Курос ме вдъхнови да не обръщам толкова голямо внимание на външния вид. Самия той не е кой знае колко привлекателен като бегач фигурата му е груба, а походката неравна. В същото време обаче движенията му са премерени, освен това Янис не спира да тича дори когато яде или пие. Горната част на тялото му е забележително развита. Такива мускули в горната част на тялото са характерни за спринтьорите. Мисля, че с силните градни и раменни мускули представляват допълнителен източник на енергия. Много бегачи съзнават, че развитата горна част на тялото подобрява техниката и скоростта. Корус обаче явно е открил как точно да пренася енергията от ръцете в краката. Не на последно място, корус учи, че състезанията по бягане на свръхдълги разстояния са упражнения по себеизвисяване, които поставят на изпитание, метафизичните характеристики, а не вродените физически способности и нивото на физическа подготовка. Тук говорим за непрекъснато бягане в продължение на поне 24 часа, тъй като, по думите на корус, бегачът трябва да преживее цял ден и цяла нощ и да има сили да продължи. Така той ще докаже, че може да премине границата на вродените и придобитите си умения, които нямат значение при дългите разстояния и пълното мускулно изтощение. Макар че уважава състезанията по 80 км, корус ги изключва от категорията на състезанията по бягане на свръхдълги разстояния, тъй като там предимство имат добре тренираните и талантливи атлети. Истинският бегач на свръхдълги разстояния трябва да издържа на недоспиване и пълно мускулно изтощение. Само така той може да намери сили, след като енергията му се е изчерпала. Посланията на курус и копнежът по блаженството, което очаква хората, преодолили болката от състезанието по бягане на свръв дълго разстояние, ми помогнаха, когато 9 дни преди състезанието се в посред нощ и на път за туалетната си ударих малкия пръст на крака. На сутринта пръстът ми беше синю черен и напълно безчувствен. Бях почти сигурен, че е счупен. Цяла седмица прикрепях кутрето си към безименния пръст с лепенки. Направих си шина за пръста от клечки от сладолет и се опитах да вървя по плажа. Опитах също да нося потвърди стелки. Казах си, че имам 9 дни и че тялото е способно на чудеса. Повтарях си също, че трябва да съм благодарен за последната си контузия, която ми напомни защо бягам на свръхдълги разстояния не заради възможността да по рекорд, нито заради едното физическо удоволствие. Това, към което се стремях, беше нещо по-сложно и по-дълбоко. Да пробегаш 160 кма и повече, означава да съкрушиш тялото и разума си и да стигнеш до онова състояние, в което можеш да изменяш собственото си съзнание и виждаш света по-ясно. Както би казал моят учител по йога, контузиите са най-добрите учители. Убеден съм, че за много хора бягането на свръв дълги разстояния е като антидепресант. Не искам да умалуважавам приятелствата, постиженията и близостта с природата, все прекрасни неща, които бягането ми е дало. Колкото повече тичах обаче, толкова по-ясно осъзнавах, че всъщност търся едно състояние на духа, при което и най-сериозните проблеми се топят и остават само красотата и безвремието на Вселената на настоящия момент. Не мисля, че някой би тръгнал да тича, за да получи подобно видение. Аз определено не започнах да тичам от такива съображения. Не мисля обаче, че има човек, който редовно да бяга на свръх дълги разстояния и да не постига подобно състояние. Важното е да разпознаеш видението, когато те с походи. Счупеният пръст ми помогна за това. В деня на състезанието пръстът все още ме болеше на всяка крачка, но аз се опитвах да не обръщам внимание на болката. Имах си други грижи, например нунес. Или пък японците Масайоки и Йоичи и австриеца Талман. Освен тях имаше и още един бегач, който ме интересуваше. Това беше Пьотур Корило, поляк, който беше тичал от Польша до Гърция, като бутал преправената бебешка количка, в която държал багажа си, и по пътя се отбил в Рим, за да види папата. Възхищавах се на този самобитен характер, но мислех, че Корило сигурно е изморен. В моите очи той не беше сериозен конкурент. Трасето на спартатлона е хълмисто, но не е стръмно, което само по себе си е проблем. Дори най-бързите бегачи да свръх дълги разстояния в света са принудени да вървят по стръмните участъци на Хардрук, например, но на Спартатвона единственото извинение за вървежа е изтощението. Ето защо аз тичах, както и очаквах, Талман и Нунес поведоха в началото. Само след 20 км обаче полекът изпревари Нунес и взе голяма преднина. На Спартатуна няма пейсери, така че бегачите се срещат с екипите си едва на 80 ия километър. Поддържах в стабилно темпо, от време на време приемах гелове, картофи, банани и енергийни напитки, като се опитвах да се съсредоточа върху момента, върху следващата стъпка и стъпката след нея. Беше към 5 следобед, температурата беше около 35 Бях се отдалечил от морето, бях тичал през портокалови градини и през колонадите на древния коринт. Тичах към слънцето, което залязваше зад големия хълм пред мен, като обагляше всичко в наситено на червено. Опитвах се да не мисля много. Когато бягаш на толкова дълго разстояние при такива високи температури и устните ти са така пресъхнали, мисленето може да се окаже опасно. Ако се замислях, щях да си направя трезва и рационална преценка къде съм и още колко ми остава. Рационалните преценки пък много често водят до рационален отказ. Ето защо аз се опитах да постигна онова състояние, при което човек не мисли, но пък се чувства много щастлив. Постоянно ме питат за какво мисля, докато тичам толкова много часове на такива разстояния. Обърканите мисли са враг на бегача на свръхдълги разстояния. Най-добре е да се мисли за най-важните, примитивните неща, кога ядох за последно, колко ми остава до следващия медицински пункт, къде се намирам, добро ли е темпото ми. Извън тези мисли бегачът трябва да се съсредоточи изключително върху настоящия момент, нищо друго няма значение. Аз обаче се борех да се задържа на трета позиция и бях много жаден. Всеки път, когато срещнех човек, селянин, лозар или възрастна жена... Приседнала на сянка аз виках Пагуснеро паракало, което на гръцки означава вода или моля, но никой не ме разбираше, докато накрая от една самотна белоса на таверна излезе прегърбена старица, облечена в дългата носиня рокля, и се зататри към мен. Казах, пагу снеро паракало, и като по чудо тя ме разбра, обърна се към някакъв мъж, който стоеше на вратата и му извика нещо. Жената имаше набити ръце, дебели глезени и грубо лице. Мъжът й донесе голяма чаша вода, в която плуваха парченца лед, и жената ми я подаде. Може би в този лед бяха съхранявали пясно уловена риба, но това ни най-малко не ме вълнуваше. За мен ледените късчета струваха повече от бляскави диаманти. Старицата набраше Пабусилек от градинката си и ми подаде листата. Опитвах се да пия вода и да й благодаря едновременно, когато я видях да сочито босилека, то чантичката на кръста ми, в която носах геловете и храната. И явно ме караше да сложа босилека в чантичката. Докато изпълнявах за ръката и обаче, тя издърпа едно листенце и го закичи за тохото ми, след което ме целуна на побузата. Изведнъж почувствах прилив на лекота и сила. Не знам дали това се дължеше на добротата на старицата, на водата или на босилека, но съзнанието ми се проясни. По-късно разбрах, че босилекът е царят на билките, а името на растението идва от гръцката дума – Василевц, цар, в Гърция тази билка е символ на сила и късмет. Това беше един от онези мигове, които съм се научил да обичам и за които съм се научил да живея. Това са миговете – които всичко изглежда безнадежно, когато ти се струва безсмислено да продължаваш напред, но един малък жест, една стъпка, една глътка вода те карат да осъзнаеш, че нищо не е безсмислено, че да продължиш напред, колкото и това да ти изглежда глупаво, е най-смисленото нещо на света. В края на състезание или на тренировка много бегачи са имали такива преживявания, които водят след себе си крайно изтощение и благословена умора. За бегачите на свръх дълги разстояния подобни случаи са неизбежни. Аз бях същия човек, който коцукаше с чупен пръст, леко обезводнен, разгорещен, уморен, с такива болки в квадрицепсите и прастците, сякаш ме бяха били с бейсболна бухалка. И в същото време аз бях друг човек. Ускорих крачка, но Нес и Талман бяха изостанали. Водеше полякът. Един неопитен бегач който повежда по такъв начин на 15-тия километр, е самоубиец. Ако води и след 40-тия километр, значи е самоубиец, изпълнен с огромна решимост. Ако същият човек води и след 80-тия километр, значи е безумец, или не е толкова неопитен, колкото предполагах. Във всеки случай Пьотур Корило беше опасен. Продължих да тичам през лозята, но знаех, че Корило все още е първи. Беше толкова напред, че не можех да го видя. Трябваше да го победя, но не можех да мисля постоянно за него. Беше като с финиша знаех, че с всички сили трябва да се стремя към бялата линия, но не бях в състояние да мисля за нея. Когато стигнах 80-ия километр, нямах сили да мисля за оставащите 165 км. Трябваше да си спомня за тях и след това да ги забравя. Ние се движим напред, но трябва да останем в настоящето. Опитвах се мислено да разделям състезанията на малки, преодолими отсечки. Понякога мислех за следващия медицински пункт, който се намираше на 5 км Друг път си представя в най-близката сянка или следващата стъпка. Дали Максимата, понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб, не означаваше всъщност, опите се да не мислиш за последствията, просто се довери на тялото си, на себе си и на Вселената. Дали освен жила в американски провинциалист, баща ми не беше и мистик? Тази мисъл извика усмивка на лицето ми. На 110 и десетия километр но не сме настигна. Посочих в далечината и повдигнах рамене въпросително. Кой беше този човек? Нунес не говореше добре английски, а аз изобщо не говорех португалски. Той обаче каза, «Скоч, ти силен», после ме изпревари с няколко крачки и ми направи знак да го последвам. Заедно гонихме полека в продължение на 50 м. Тичахме по суха, изгорена от слънцето земя, покрай руини и през прашни села, където и зад старините врати се показваха малки деца и хлупваха след нас, като викаха и се смееха. Не знаех дали ни се присмиваха или ни укуражаваха да бягаме побързо. бързо за своето детство, преминало в края на сляпата неасфалтирана улица. И се чудех как бих поступил, ако видях група мъже да бягат край дома ми. Питах се дали някое от тези гръцки деца се катери по близките хълмове и се чуди защо светът е такъв, какъвто е. На 160-ия километър някакъв мъж ми подаде цвете. В очите му имаше сълзи. Жаждата за живот просто строи от лицата на гърците. Мисля, че тази жажда е неразвивно свързана с земята, водата и природата. Според легендата, когато била построена Атина, боговете се скарали кой да бъде покровител на красивия нов град. най ожесточено спорели богинята на мъдростта Атина и морският бог Посейдон. Зевс отсъдил всеки от тях да даде някакъв дар на смъртните в града. Който дадил похубав дар, щял да спечели. Посейдон направил така, че в Акропола да бликне вода. Изворът обаче бил солен и не бил от голяма полза за Атиняни. Атина пък създала маслиненото дърво, което дава плодове, масло и дървесина на хората. Като веган и спортист аз бях възхитен от тази култура, в която растенията имат символична сила, а хората все още се лекуват с билки. Все пак това е част от тяхната история. Гърция е родината на Хипократ, бащата на съвременната медицина, който посочи хранителния режим и спорта като важни предпоставки за здравословен живот. Пак той пише, нека храната ви бъде лекарство. Ф. За древната медицина, четем, според мен е необходимо всеки лекар да познава природата. Ако иска да изпълнява задълженията си, лекарят трябва да проумее връзката между човека, храната и напитките. Не е достатъчно да знае, че сиренето е вредно, и да порица във всеки, който яде сирене до насита. Лекарят трябва да е неясно какви оплаквания причинява сиренето и защо. За да сме честни, Хипократ не е препоръчвал да не се яде сирене. Той просто казва, че някои хора понасят този продукт по-добре от други. Може би е бил запознат с лактозната непоносимост. В Гърция се тъпчех с нарове и смокини, с хорта листен зеленчук, който расте в планината, и с много маслини. За мен това беше раят. При почти всяка тренировка минавах през лузя, пълни с асми, бадеми, цитруси и дюли. Често късах плодове с шепи и ги ядях, докато тичах. Гърците се хранят просто и изключително здравословно. Към 170-ия километр се намираше проходът, където някога в Игипит видял пан. Съвременните учени сигурно биха казали, че става дума за халюцинация, причинена от недоспиване и умора, но скалистият планински връх наистина е доста призрачен. На прохода горяха големи огньове, а когато прехвърлих върха и се спуснах към града в подножието на планината, няколко десетки селени ликуваха. Оставаха ми малко по-малко от 80 км. Никога не съм се чувствал по-добре. Вече не забелезвах щупения си пръст. Останалата част от тялото ме болеше, но на мен не ми пукаше. Това е едно от големите удоволствия на състезанията по бягане на свръхдълги разстояния. Тялото може да те боли повече, отколкото някога си мислил, че можеш да понесеш, но ако продължиш напред, установяваш, че болката не е толкова страшна. Втори шанс На състезанията по бягане на свърдълги разстояния можете да получите трети, четвърти и дори пети шанс. Оставаха ми над 65 кма, но това е още едно от предимствата на големите състезания – над 160 кма. Можеш да тичаш, да се отчеш. Да нещата, да се очеш още повече, но почти винаги получаваш още един шанс. Спасението винаги е на една ръка разстояние. Не можеш да го докуснеш, като мислиш за него или си го представяш. Понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. След 190 км минах през Тегея. Там някой ми каза, че полекът е минал само преди минута. Взех си една енергийна напитка и няколко енергийни гела. В далечината трептеше червена светлина. Това беше полицейският ескорт, който придружава водача през цялото състезание. Спасението миришаше на прах, сматкано грозде и история. Спасението грееше пред мен, а аз тичах към него. Когато изпреварих корило, той едва се движеше. Аз пък тичах, колкото сила имах. Добра работа, казах и се опитах да тичам още побързо. Не можех да поддържам дълго това темпо, но знаех колко е демотивиращо да те изпревари някой, чието темпо не можеш да следваш. Съчувствах на бьота и се възхищавах на смелостта и издръжливостта му. Когато имаш възможност да демотивираш противника обаче, го правиш. Така постъпих и аз. Около 1500 мътичах с всички сили, след което се обърнах. Не видях никого. Сега ескуртът следваше мен. Изминах още 8 10 км. Зад мен все още нямаше никого. После изведнъж от някъде се появи Фенер, който се движеше доста бързо, просто летеше. Опитах се да усколя крачка, но не можах. Пак погледнах назад. Помислих си, този е Жилов. Трябва да дам всичко от себе си и то сега. В продължение на пет ма кичах с всички сили. Тичах с 3,80 ма. Сек, никой не би могъл да следва това темпо. Погледнах назад. Светлината беше поблизо от преди. Затичах се още по-бързо. Потърсих вътрешните си резерви, за които повечето хора никога не се сещат. Това е още едно от предимствата на бегачите на свръхдълги разстояния. Продължих така, докато една кола не мина покрай мен. В нея седеше един от организаторите на състезанието. Скот, не се притеснявай, каза ми той, няма защо да се страхуваш от този човек. Помислих си, за какво говориш. Този зад мен е в поляк. Стичът здравата още три км. Колата на организатора отново ме настигна. Този път той каза: Скот, не се тревожи, този човек отпадна от състезанието. Как така, Та, той е зад мен, отвърнах. На следващия медицински пункт разбрах какво се е случило. Фенерът зад мен бил на нелегален бегач, който се включил в състезанието след 190-тия километър. Бях пробегал 210 кма, от които 15 кма на ръба на силите си, и ми оставаха още 35 кма. Беше време да си направя самооценка по четирите основни точки. Първо, бях изтощен, почувствах умората и я признах. Второ, прецених положението, малко бях ядосан, задето бях изразходвал толкова енергия, за да увелича разстоянието между себе си и някакъв човек, от когото не биваше да се притеснявам. Бях изтощен и разстроен, но това не беше болка за умиране. Трето, запитах се какво бих могъл да направя, за да оправя нещата. Можех да се откажа, но това не беше вариант. Отговорът – продължавам. И четвърто, заех се да разделя отрицателните си емоции от належащите задачи. Не биваше да се занимавам с чувства, които няма да ми помогнат. Продължих напред, толкова ли беше лесно да се прояви упорство. Толкова ли беше просто? Със сигурност не бях единственият, който си прави самооценка по списък. Защо аз продължавах да тичам, когато другите се отказваха? Скорошни проучваният показаха, че не само мозъкът, но и химичните вещества, произвеждани в него, отличават тези, които продължават напред, от онези, които се отказват. Дъра Анги Морган от Медицинското училище в Лейл изследвал химичните процеси в мозъка на войници, Подложени на симулационен разпит. Като цяло, войниците от специалните части отделяли повече невропептитвай в сравнение с обикновените пехотинци. Невропептитвай е аминокиселина, която спомага за регулирането на кръвното налягане, апетита и памета и редуцира действието на адреналина. Войниците от специалните части не са му отделяли повече невропепти това е по време на разпита, но 24 часа по късно показателите им се били върнали в нормата, докато при обикновените войници имало сериозни отклонения. В своята книга «Да оцелеш в екстремни условия» Кеннет Кемлър описва факторите, които отличават победителите от губещите в най-сурови условия. Дърк Кемлър проучил случаите на Мауро Проспери, участник в Маратон Дес Саблес, състезание по бягане, провеждано ежегодно в Южно Марокко. Тесъчният маратон, както още го наричат, продължава 6 дни, а общата му дължина е 251 км 6 маратонски дължини Б. Пр. през 1994, който оцелял 9 денонощия в Сахара, и на мексиканския златотърсач Павло Валенсия, който през 1905 се изгубил в Мохаве. Пустиня, разположена в юго-западната част на САЩ Б, Пр, за 8 дни. Когато били намерени, и Проспери, и Валенсия били изгубили по 25% от телесната си маса вследствие на обезводняване. При това положение и двамата би трябвало да са мъртви. Кемур заключава, че има 4 фактора, допринесли за почти нечовешката издръжливост на тези мъже, познанията им, Приспособимостта, която ги е иммунизирала срещу вредното влияние на пустинята, тъсметът и волята за оцеляване. Според Кемур, последният фактор е най-важен. Отличен спортист, Проспери притежавал необикновен инстинкт за оцеляване. Валенсия пък бил обзат от убийствен гняв спрямо на кадърния си водач, именно силното желание за мъзца хранило злато търсъче в нечовешките условия. Аз не бях толкова ядосан на «нелегалния» бегач. Не бях сигурен, дали нивата на невропептитвай и дехидроепиандростерон в тялото ми бяха достатъчно високи. Бях стигнал до тук, бях се добрал до първото място и не смятах да го изпускам. Последните 50 петдесеткма от трасето минават по тясно шосе с две плътна, което води до спърта. Отсечката се състои от изкачвания и спускания. Докато се изкачвах, полицейският ескорб беше зад мен, а отпред се стелеше непрогледен мрак. От време на време чувах кучешки лай или усещах как някоя кола минава отстрани. Никога не съм бил толкова уморен. На няколко пъти се унасях, докато тичах нагоре по хълма. Удяв си шамари, за да остана буден. После видях един фотограф, който беше клетнал на двойната жълта линия по средата на шосето и ме снимаше. Оплашив се, защото през нощта по пътищата се движат много камиони и фотографът можеше сериозно да пострада. Направих му знак да се махне оттам, но той продължи да снима. Забелязах двата апарата на врата му, обектива, който държаше в ръцете си, и дори на болата му брада. Колкото повече се приближавах до него, толкова поясно го виждах и толкова поусърдно ме снимаше той. Когато стигнах до него, фотографът изчезна. Тогава осъзнах, че на това място не е имало никого. Когато пресеков финиша с време 23 часа и 12 минути метът, заобиколен от няколко млади жени, постави на главата ми венет, а някой метна на раменете ми американското знаме. Предната година същото трасе ми беше отнело 20 минути по малко, но все пак можех да се гордея, че имам най-добрите постижения на състезанието след великия Яни Скорос. Бях първият северноамериканец, спечелил с Отбих се за през медицинския пункт, подръмнах, поздравих финалистите и отидох да си доспя. Покъсно пробега в състезанието на ум, мислики си за нещата, за които толкова бегачи не свръх дълги разстояния мислят. Най-важното е как да продължиш, когато чувстваш, че не можеш повече. Изследването, проведено в Ейл, показва какво отличава войниците от специалните части от обикновените войници, но не разкрива механизмите, по които става това. Дали войниците от специалните части имат генетична предразположеност или просто са тренирани? Дали някои от нас се раждат елитни спортисти, или впоследствие стават такива? А какви ли бяха моите собствени граници? Как можех да разбера, освен ако не направех опит да ги премина? Този въпрос си задавах винаги, когато бягах на свръхдълги разстояния. Този въпрос може да си зададе всеки бегат и всеки, който е имал щастието да загърби удобствата в името на някаква цел. По време на онзи жесток втори спартатлон почти бях намерил отговора. И щях да продължа да го търся. Когато сте в дупка, почти всички състезатели, които познавам, са преминавали през период, когато са имали желание да се откажат. Аз също не правя изключение. По ирония на съдбата, качествата, които помагат на спортиста да влезе в елита със средоточеност, трудолюбие, познаване на най-новите технологии определено не му помагат да излезе от дупката. Мисия че най-добрият начин да си върнем искрата е да забравим за технологиите и резултатите и да тичаме свободно. Забравете за бягането като болка или наказание. Изтрийте от съзнанието си всички унези треньори, които са ви карали да правите обиколка на игрището, защото сте подали несполучливо топката или сте извършили нарушение. Бягайте така, както сте бягали като деца за удоволствие. Свалете си часовника, бягайте по дънки, бягайте заедно с кучето си. Бягайте заедно с някого, който е повъзрастен или по-млад от вас, и ще започнете да виждате и бягането, и света по различен начин. При мен се получи, тичайте по някоя пътека, по която никога не сте тичали. Поставете си нова цел, изберете си ново състезание или маршрут, който да ви мотивира дори в лошо време. Правете всички тези неща достатъчно често и ще си спомните основната причина, поради която сте започнали да тичате за удоволствие. Рецепта за сандвич с хумус и маслини, каламата, това изумително просто ястие е подходящо за изпът и за храна по време на състезание. То съчетава гръцки маслини с мексикански тортили и близкоисточен хумус. Научи за хумуса, когато започнах да чета вегетариенски готварски книги и да изучавам световната кухня. Приготвя си тези сандвичи преди дългите тренировки в каскадите. Таханът осигурява приятната консистенция, а съчетан с плътната тортиля и солените маслини, се превръща в много но много хармонично, много пластово ястие с нюансиран вкус. Ако възнамерявате да ядете този сандвич по време на състезание, може да пропуснете чесъна. 3 ч. Ч. Варен наху 3 с, Л. Тахан 2 с, Л. Соев. Сос. 2 с, Л. Мисо или 2 ч. Л. Морска сол. Ч. Ч. Прясно изцеден сок от лимон, зелен или жълтски литка, чесън, скълцана, по желание, 1 ч, л, смелен кимилн, черен пипер, 1,8 ч, л, лю, червен пипер, по желание, 8 питки за дюнер маслини, каламата, нарязани сложете на хута, тахана, суевия сос, лимоновия сок, чесъна и кимилна в кухненски комбен или блендер и разбивайте до получаване на гладка смес. Ако е необходимо, добавете малко вода. Подправете на вкус черен и червен пипер. За да приготвите сандвич, намажете тънък пласт хумус върху тортиля и поръсете с малко маслини. Завийте тортилята на стегнато руло и го нарежете на 2 или 3 в зависимост от големината на тортилята. Сложете рулата в нейлонова турбичка и ги поставете в хладилника за през нощта, така че да са готови за тренировката на следващата сутрин. За позасища бият добавете маруля. Червена тамба и домати, преди да завиете рулцата. Хумусът може да се съхранява в хладилник в продължение на 5-6 дни или да се замрази за няколко дни. За 8-10 порции коментар към снимка, през 2007, когато спечелих спартатона за втори път, си представях как Фидипит, първият маратонец, тича до мен, докато минавах покрай коринските руини. Тичал съм където ли не по света. 19. Изгубен, Делут, Миннесота, 2008 2010 -г. всичко се пропуква, но през пукнатините влиза светлина. Ленард Коен разказах на майка си за първата си победа на Западните щати и за това как нададох вик Миннесота, когато пресекох финала. Описах и дъжда в планината Сай и убийствената жега в долината на смърта. Майка ми не беше отваряла очи от три дни. Посетих дома за хора с увреждания. Крис Енсен, в Дълут, след като от персонала ми се обадиха и ми съобщиха, че на майка ми не й остава много. Първия ден, тя се опита да говори с мен, но заболяването беше увредило гласните и струни и от устните й излезе само шепот. Когато мама ме погледна, аз почувствах колко ме обича, но усетих също страха и болката й. Първия ден седях до нея и я държах за ръка. Казах и, че я обичам. На втория ден майка ми затвори очи. Казах и, че брат ми и сестра ми са дошли, както и нейната сестра. Казах и, че я обичам и че винаги ще сме до нея. Имаше температура, затова това поставих студена мокра кърпа на челото й, навлажних устните й и оправих кислородните тръби, поставени в носа й. Кожата й беше гладка и блестяща. Беше прекарала по голямата част от живота си, без да може да прави нещата, които повечето от нас намират за съвсем естествени. Беше на 58 години. Погалих косата и сплетена на плитка. Мама винаги ни съветваше да бъдем благодарни за онова, което имаме за самия живот. Тя винаги изразяваше радостта си. Аз обаче знаех, че би изпитала облегчение, ако можеше да се спаси от болката. Не за първи път си задавах въпроса дали ще да е пощастлива, ако бях останал в родния си град и се бях грижил за нея. Питах се как ще живея без нея. Майка ми беше моята опора, вдъхваше ми увереност, научи ме да бъда силен и да приемам съдбата си. Въпреки това обаче аз също щях да почувствам облегчение, ако агонията и приключеше. Посещавах я два пъти годишно. Водех я на кино, най-често на филми с Джулия Робъртс, а после в «Червения рак», където мачках любимите изкариди с вилица, за да може да ги гълта. Когато си тръгвах, мама винаги ме мъмреше, задето се безпокоя за нея, заръчваше ми да се забавлявам и ме уверяваше, че е добре, че обича да гледа телевизия и филми с Джулия Робъртс и че докато има дистанционно, всичко е наред. Когато се сбогувахме, майка ми казваше, че ме обича и винаги завършваше едни и същи думи, аз съм Жилава. Не се тревожи за мен. Тези думи отекваха в мен, когато се качвах в колата под найем и поемах на път. През последните пет години обаче тя вече не можеше да натиска копчетата на дистанционното, и ядеше само обдюрета, а гласът и съвсем отслабна. Срамувах се всеки път, щом си припомнах с какво нетърпение чаках родителите ми да се доверят до първия ред в католическата църква, сейнт Троус, където ги очаквахме брат ми, сестра ми и аз. Спомнях си също как пред 25 години една жизнена и красива млада жена започна да изпуска разни неща. Спомням си приятелката, която се беше върнала от Франция. Спомням си също как майка ми седеше с отметната назад глава в очакване да бъде изкъпана в чудотворната целебна вода от Лурд. Майка ми беше силно вярваща. Как може Бог да допусне да и се случи подобно нещо? Понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. Този път обаче аз не знаех какво да направя. От две години не знаех как да поставя. С Лия се карахме през цялото време. Тя казваше, че сме се оженили твърде млади. Казваше също, че не съм забавен, не съм интересен и че има чувства към други мъже. Обещах и, че нещата ще се оправят. Смятах, че така се прави, когато положението стане напечено решаваш проблемите и продължаваш напред. Това правило въжи с двойна сила в брака, там нямаш право на отказ. Тогава обаче Лия ми съобщи, че е влюбена в други и иска развод. Разделихме се през феволари 2008. Бях прекарал с Лия голяма част от съзнателния си живот. Обадих се, хлипайки на Рик Милър и той ми каза, че за всичко си има причина. Прекарах няколко седмици в Ашленд, Орегон, където отседнах в мазата на моите приятели Ен Торранс и Хау Корнер. С Хау се бяхме състезавали пет или шест пъти на Западните щати, Азиан се бяхме срещнали преди повече от 10 години на състезанието, Зейн Грей, състезание, провеждано през 4 събота на април в Централна Аризона. Над носи името на американския писател Пърл Зейн Грей, 18721939, Б, Понесоха се слухове, че съм станал мияч на чинии, за да мога да си платя сметките, и че изминавам стотици километри в полите на планината Сицкио, планински масив на територията на щатите Калифорния и Орегон Б. Пр. Моят приятел от Кайл Кайлскат, чул слуховете, както и истинската история, общността на бегачите на свръхдълги разстояния е малка, и ми предложи да отскоча до фладстав и да прекарам една седмица с него и с нашия приятел Тони Крупичка. Обещаващ млад бегач, за когото в гимназията аз бях един от тримата най-любими състезатели. Кайл не спря до тук, той реши да се пошегува, като изработи обручна свещ в моя образ и я подари на Джен Шелтън, като й обясни, че това е светецът покровител на бегачите на свръхдълги разстояния. През онази пролет направихме бивък най от националния парк, Гранд Каньон, и тичахме по едно плато между върха и дъното на каньона. Никога не съм изпитвал такова изумително чувство за свобода и самота. Това чувство подхождаше на настроението ми. Къмпингът продължи 4 денонощия. През първия ден пробягахме 55 м през следващите 3 дни изминавахме малко по кратки разстояния. Приготвих мексикански палачинки с темпе и прясно булакамоле и прекървах нощите край огъня, сгушен улекотения си спален чувал. Температурите паднаха до 80 Казах на Тони, че не вярвам във вечната любов. Смятах, че хората преувеличават, когато заговорят на тази тема. Тони възрази. Той твърдеше, че любовта е всичко. Кайл, който постоянно пътуваше, заяви, че следващата му дестинация е Силвъртън. Той планираше да тича на «Хардрок». Държеше целия си багаж в пластмасови кутии, за това някои от приятелите му го наричаха «пластмасовия скитник». След поредната тренировка, докато пиехме, текате марка мексиканска бира Б, пр, и ядяхме тортили с фасул и царевица край лагерния огън, аз осъзнах, че завиждам на Кайл не само за свободата, но и за живота, който двамата стони водеха. През онзи ден се бяхме заблудили и бяхме пробягали 20 ма повече от предвиденото. Тичахме през непознати каньони. по обратния път вече бяхме обезводнени и преплитахме крака. В края на тренировката видях в усмивките на двамата млади бегачи чувството, в което се бях влюбил преди повече от 10 години. Когато аз съм бягал на първите си състезания на свръхдълги разстояния, Кайл и Тони са били в началното училище. Радостта им мина по какво съм чувствал и знаел самият аз. Имахме пътеки, чист въздух, малко вода и храна и собствените си здрави тела, за да тичаме по земята и със земята. Друго не ни беше нужно. Като виждах колко същастливи Кайло и Тони, си спомних, че не ми трябва друго, че на нас не ни трябва друго. Кога се бяха откъснал от тези прости радости? Исках да си върна чистотата и благодарността, които Кайо и Тони изпитваха без всякакво усилие. Исках отново да тичам с широко отворени очи като новак, с страстта и свободата на човек, от когото никой не очаква нищо. Исках да бъда непокист. Исках да нощувам под открито небе и да ходя където ми видят очите. Не исках да се тревожа за Лия и за работата си като рехабилитатор и треньор, с която се препитавах, докато градях кариера на бегач на дълги разстояния. Ние започнал да работя като дете, исках да отделя време за себе си, исках да продължа да тичам, да живея за мига, да изследвам собствените си граници, но без никакви задължения. След като се върнах в Сиатъл, Прекървах много време с един от малкото си несемени приятели – Уолтър. Исках да се махна. Дори бягането на дълги разстояния не ми носеше мир като преди. Двамата с Уолтър ходехме по барове, играехме билярд, пиехме малко повече бира от обикновено, флиртувахме с жени. Трябваше да намеря изход от положението, в което бях изпаднал. Записах се като доброволец на едно състезание на остров Оркъс, остров в северо-западната част на щата Вашингтон Б. Пр. По трасето забелезах едно изкорубено дърво и си помислих колко хубаво би било да седна вътре и да остана там завинаги. Самията се чувствах кух като дървото. Бягането ми помагаше да определя себе си като лекоатлет. атлет. То беше възпитало умен, дисциплина и сила и беше скъсило пътя ми към по здравословното и приятно хранене. Твърдоглавото преследване на целите ми беше дало една от най-големите дарби способността да забравям всичко около себе си, да живея изцяло в настоящето и да оценявам съвършенството на всеки миг. Сега обаче дори мисълта за бягането не ми помагаше. Уолтър ме посъветва да отида на психиатър. Психиатърката ми предписа 6-месечна психотерапия. Казах и да забрави за това. Повечето ми познати, може би дори всички, знаеха как се чувствам. Човекът? Когато имах желание да си поговоря, беше Дейв Тери, който ми беше не само съперник, но и добър приятел. Дейв беше посклонен към размисъл от повечето спортисти, които познавах. Умееше да разсъждава задълбочено, работеше като мускулно-скелетен радиолог, но винаги имаше време за разговор. Можеше да говори за всичко и беше много духовит. Не познавах друг човек, който да води такъв балансиран живот. Всеки ден Дейв изминаваше 15-те километра до работа, тичайки или с колело. Обичаше добрата храна и добрата компания. Обичаше и жените. Около Дейв винаги се навърташе по някоя представителка на нежния пол. Седяхме край кухненската му маса, всеки с бутилка бира в ръка. Скот казами и Дейв, понякога трябва да минеш през трудни моменти. Нещата ще се оправят, а ти ще израснеш. Просто сега не го осъзнаваш. Продължавах да тичам тук 50 км, там 80 км. Поставях лични рекорди на много състезания, в това число и на OETOCOL. Oh, състезание, провеждано ежегодно в Калифорния. Трасето му до голяма степен се припокрива с трасето на Западните щати, Б, П, 50 км, а на следващата седмица на Чъкънат състезание, провеждано в едноименната планина в северната част на щата Вашингтон, Б, П, 50 км. После заминах за Европа. LETRUETE, където се пробвах на обиколката на Монблан, но си контузих коляното и отпаднах. Останах в Европа, пътувах, тичах, карах колело и купони свах в Доломитите, планинска верига в Северна Италия Б. Пр. През цялото време дъсти беше до мен. След това заминах за Гърция, където спечели на за трети път, подобрявайки личния си рекорд на състезанието. Атина, Спарта и цяла Гърция ме поздравяваха като герой. След два месеца в Европа най-сетне се завърнах в Штатите. Не можех да си намеря място. На 35-ия си рожден ден отидох до Вегас заедно с Хал, Йен и Джен Шелтън, в която се бях с приятели след състезанието в Медните каньони. Във Вегас тичахме 50 км Завърших трети. Стана страхотен купон. Не забелязвах обаче да ми става полеко. Бягането винаги ми беше давало отговори и решения. Дали и сега щеше да стане така? През ноември заминех за Тексас, за да се пробвам на състезание, в каквото никога преди не бях участвал. При повечето състезания по бягане на дълги разстояния дължината на маршрута е фиксирана, а времето, за което бегачът е пробегал трасето, е мерило за успеха му или за позорния му провал. При някои състезания по бягане на дълги разстояния обаче нещата са обърнати. Тук фиксираната стойност е времето. Бегачите тичат в продължение на 24 часа по трасе, което често е дълго по-малко от 1500 м, изминалият най-дълго разстояние печели. Дори за на издръжливите и бързи бегачи на свръхдълги разстояния еднообразието на 24-часовите състезания представлява умствено и емоционално предизвикателство, което често се оказва непреодолимо. Колкото до физическата подготовка, мускулното напрежение и калорийния разход, 24 часовите състезания не са много по-различни от другите състезания по бягане на дълги разстояния, само дето тук няма планински проходи и диви цветя, които да внасят красота в състезанието. Няма хоризонт или далечен връх, спрямо който да измерваш напредъка си, не се състезаваш с хората пред и зад теб, няма самотни изгреви и залези, по време на които можеш да потънеш в мислите си. И най-забележителното няма финал. Има само един миг във времето, който отбелязва края на състезанието. Някога хората, които тичаха само през почивните дни, се чудеха как въобще някой се навива да бяга на маратон. Много маратонци и днес вдигат вежди, когато чуят, че някой тича по дълго от 42 м Дори сред бегачите на дълги разстояния има такива, които не виждат смисъла на 24 часовите състезания. А самият също не виждах смисъл в тях, докато не прочетох и утрамарат от Джеймс Шапиро през 1999 състезания, по бягане на свръхдълги разстояния са се провеждали много преди някой да се сети да пише за тях. Първите писмени свидетелства за 24-часово състезание датират от 1806, когато двама английски спортисти, Ебрахам Уолт и Робърт Баркли Авардейс, се състезавали по пътя Нью Лондон след като се хванали на база за 600 гвинеи. Огромни тълпи от зяпачи, дъжд и обвинения в измама белязали раждането на новата спортна дисциплина. Идеята за 24-часовите състезания е много по-стара. Тя се зародила по времето, когато хората измервали издържливостта си спрямо слънцето. Древногръцките историци пишат за бегачи, които тичали от изгрев до изгрев. Според антрополога Питер Набоков, специалист по индианска култура и изкуство, индианците практикували ритуално бягане, което също се се измервало със слънцето, бегачите снятали, че се своите усилия улесняват движението на светилото по небесния свод. През 70-те години на 19 век възникнала разновидност на 24-часовите състезания. Това били 6-дневните, при които съперниците трябвало да изминат възможно най-дълго разстояние в рамките на 6 денонощия. През 90-те години на 19 век шестдневните дневните състезания изгубили своята популярност и отмръли, за да се възродят през последните 30 десетилетия. Интересът към 24-часовите състезания обаче никога не е отслабвал. През 1953 г. Великият Артер Нютон, бащата на дългото бягане, Убедил британския аматьорски клуб на бегачите по шосе да организира 24 часово състезание. През следващите 30 години 24 часови състезания се организирали в Италия, Южна Африка, Нова Зеландия и САЩ. Първото международно състезание е било проведено през 1981 в Лузана, Швейцария. Победител на това състезание станал французинът Жан Жил Бусикет с резултат от 272 624 км. През 1984 г. гъркът Диани Скорос пробега от 285 км на 24-часово състезание в Куинс, Ню Йорк, макар че последните 1500 ма му отнели почти 28 мин. Това било само началото. На следващата година на същото състезание Корус пробега от 286,5 км, въпреки урагана Глория, при който вятърът бил със скорост 96,5 км в час и проливния дъжд. Този път той не кретал в края на състезанието. През 1996 Курус пробега от 292 км, а през 1997 304 км. Рекордът му бил с близо 30 кма повече от най-доброто постижение на 24-часово състезание. За едно ден нощие Курос пробегал 7 маратонски дължини, средна скорост 3 часа и 19 минути на дължина, и 8 км отгоре. След състезанието той уверено заявил, този рекорд няма да бъде подобрен няколко века. Смятах, че е прав, и няма за цел да чупя рекорда му. Опитвах се обаче да го доближа колкото е възможно повече. Избрах и отресън трек експариен състезание, провеждано в метрополиса dallas Форт Уърт. Мислех, че това ще е едно добро предизвикателство и че мога да поставя национален рекорд. Мислех също, че трасето ще бъде равно, както уверяваше директорът на състезанието. Е, не беше точно така. Бях уморен, бях смаян от монументалното еднообразие на маршрута. Не това обаче беше причината да отпадна на осемия час. След като бях пробегал 80,5 м. Спрях, защото разбрах, че нямам шанс да поставя рекорд. Да тичаш 24 часа по равно е достатъчно трудно, но да тичаш 24 часа по окръжност с дължина 1500 м. с Цели два хълма не беше просто предизвикателство, а безумие. Заминах за минесота, за да се видя с майка си. От дома на сестра си се обадих на една приятелка в Южна Калифорния. Тя се казваше Джени. Познавах я от 8 години. През това време тя работеше в Монтрейл, компанията за производство на спортни обувки, която ме спонсорираше. Двамата с Джени имахме общи приятели и ходехме на едни и същи мероприятия, свързани с бягането. Джени имаше дълги черни коси и широка, ослепителна усмивка. Беше пряма, затова ме посъветва да не занемалявам личния си живот и ми уреди срещи с някои от приятелките си. С Джени, бяхме добри приятели. Не бях готов да се върна в Сиатъл. Имах нужда от нови пътешествия. Джени наскоро се беше преместила в Авентура, град в Калифорния, областен център Б, пръ, където беше започнала работа като дизайнер в Патагония, американска компания за производство на спортни облекла Б, Пр. и ме покани на гости. Мисълта за слънце и плажове ми беше поприятна от ноемврийския дъжд в Сиатъл, затова казах на Джени че след минесота ще отида направо в Калифорния. Когато тя ме попита дали не съм преуморен от толкова път и не искам ли първо да се отбия от дома в Сиатъл, аз отговорих, на път се чувствам като у дома си. Отседнах у Джейни, двамата тичахме по брега и си говорихме за живота и за връзките, беляхме портокали и нарове и готвехме заедно, а когато тя отидеше на работа, аз отивах сам на плажа. Чувствах се спокоен и щастлив. Върнах се доволен в Сиатъл. Ако по това време знаех какъв обрът ще претърпи животът ми, може би щях да се опитам да задържа тези чувства. В началото на 2009 развих плантарен фасциит, болезнено ток на съединителната тъкан на ходилото. Подложих се на усилена рехабилитация и промених тренировачния си режим, като започнах да тичам бос по пясък и трева, за да заякнат ходилата ми. То се чувствах чудесно, то се кращавах тренировките заради дискомфорт в крака. Лия ми се обади и каза, че е найло адвокат. Искаше оценка на тренировъчната ми школа, рехабилитационния кабинет и професионалната ми кариера на бегач и очакваше да получи своя дял от бизнеса ми. Представих си как тренирам, работя и се състезавам, а накрая пиша чек и оставам с толкова пари, че да си платя наема и храната, евентуално. Само преди няколко години бях ликвидирал дълговете си и ето, че отново щях да затъна. И се и се страхувах от наближаващия фалит. Обмислях да мина, в нелегалност. Щях да прекратя състезателната си дейност, да заживая с най-необходимото и да работя в някое биостопанство срещу подслон и храна. Така щях да имам повече време да посещавам майта си. Преди да изпълня плана си, отидох още веднъж до Ашленд, за да се видя сиен и хал. Тичахме и се мутаяхме заедно, а след като пробягахме 25 ма, седнахме набира края един павилион за бурито. През онази вечер, докато мислех за самотния живот във фермата, ми стана ясно колко важни са приятелите за мен. Иронията беше, че повечето от тях бях намерил благодарение на един самотен спорт, в който човек разчита само на себе си. Състезания по бягане на свръхдълги разстояния не се печелят от отбори, но благодарение на този индивидуален спорт аз намерих най-добрите си приятели. Иян и Хао бяха зрели и мъдри като всички бегачи на дълги разстояния. Тримата бяхме представители на поколението на 90-те години в бягането на свръхдълги разстояния и по младите ни съперници ни наричаха «Новата Стара Гвардия». Ние познавахме чистотата на спорта, но знаехме и нещо, което новаците не знаеха колко лесно е да забравиш кое е най-важното, колко просто, лесно и погрешно е да започнеш да мислиш само за победите и за името си. Сигурен съм, че и за нас ветераните са казвали същото. И като истински ветерани през онази вечер ние пихме бира и си говорихме за онова, което хлопетата не знаеха. Говорихме си за времето, когато нямаше интернет, социални мрежи и мобилни телефони. Тогава, за да си спечелиш репутация на бегач или да се здобиеш с спонсор, трябваше да направиш нещо, например да спечелиш Западните щати, и то повече отведнеш. Хао беше печелил състезанието два пъти. Днес всеки би могъл да напише в блога си, че еди кой си си е изпил песента, както често пишеха за мен. Или че еди кой си е голяма работа, макар че въпросният човек беше участвал всичко на всичко на едно градско състезание, побягане на дълги разстояния или просто имаше много добри резултати на маратон. С момчетата отворихме по още една бира и пихме за времето, когато да имаш спонсор означаваше да получиш безплатно чифт маратонки и може би шорти, а ако наистина си много добър и имаш късмет, можеше да ти платят и част от пътните. Възхищавахме се на сърфистите и катарачите – техните спортове привличат големи капитали, но въпреки това за истинските спортисти е важен самият спорт и любовта към околните, благодарение на която те се насърчават взаимно да търсят границите на възможностите си. Споменах колко е лесно да критикуваш някого анонимно по интернет, Иян, който беше получил лична критика през 1999, когато беше мой пейсър на Западните щати, каза. Би трябвало да се върнеш и да спечелиш състезанието още веднъж, за да им затвориш устата. Идеята не беше лоша, но не беше като за мен. Споделих с мунчетата, че смятам да се оттегля и да заживея оскъдно, за да не се налага да откупувам бизнеса, името и състезателната си кариера. Иен сумтя, приятел, яви се на състезанието, тичай както трябва и си плати дълговете. Реши въпроса веднъж за винаги. Не дълго моите спонсори от Brooks Sports ме помолиха да се явя на Западни щати 100. Дали за да затворя устата на хората или за да направя удоволствие на Brooks, аз се съгласих. Не знам дали проблемът беше в плантарния фастиит, в недостатъчните тренировки или във вируса и високата температура, с които се бори в няколко седмици преди състезанието. Възможно е да съм бил добре физически, но в емоционално и умствено отношение все още да съм бил развалена. През първите 65 ма бях в челната петица. Тогава дойде каньона Дедол, където по мост трябваше да пресека ръкава на река Американ. След това трябваше да мина 3200 ма и да се изкача 460 ма до медицинския пункт Палецът на дявола. След още три медицински пункта беше град Форест Хил, където ме чакаше Дъсти. Ако се справях до там, може да финиширам. Щях да финиширам, все още бях в челната десетка. Във Форест Хил Дъсти щеше да крещи и да ме ругае, да шепне и да ме обговая. Малко по малко, искаш ли да си някой? Вместо да тръгна нагоре по хълма, аз скочих в прохладните води на река Американ и заплувах. Не съм си ги помислял, че мога да спра посредата на Западни щати, Сто, или на което и да е друго състезание, за да поплувам. Водата ме освежи и всичките ми грижи се стопиха. Плувах по гръб и се взирах в ясносимито небе. Днес дасти нямаше да има нужда от черните си магии. Моето състезание приключи. По-късно, след като се разходих по трасето, окуражих бегачите, благодарих на доброволците, с които никога не бях имал възможност да разговарям, и се опитах за първи път да погледна състезанието отстрани, аз се върнах добро да ръки чаки. Там срещнах Дейв втери, който беше доброволец на състезанието. Седнахме на брега да си по-бабрим като двама ветерани. Казах му, че съм се отказал. Той отвърна че това не е беда, че няма какво да доказвам и че понякога финалът и победата не са всичко. Каза също, че всички имаме проблеми, че точно от проблемите човек учи най-много и че научените уроци ни правят по-силни. И добави, че всичко ще бъде наред. Дейв винаги е бил сред най-добрите бегачи, но никога не е бил най-добрият. Може би за това беше толкова мил. Нещата потръгнаха, или поне така изглеждаше. С Джени се влюбихме и започнахме да поддържаме връзка от разстояние. Отсядахме в мой апартамент в Сиатъл или в нейния във Калифорния. Тичахме сред природата, след което се къпехме в горещи извори, ходехме да се катерим в Националния парк Джошуа 3, и слушахме музика на живо в Лос Анджелис. Рано през пролетта тръгнахме на поход. Прекарахме 4 часа в планината, като през повечето време правихме снимки, радвахме се на цветята, лежахме в тревата и гледахме небето, възхитени от красотата му. Джени беше вегетарианка от гимназията, но беше решила да стане веган, затова аз и приготвих тайландско кари с киква, рулта тофу и авокадо и ягодови палачинки от 8 вида брашно. Джени беше впечатлена, тъй като никога преди не беше виждала някой сам да си мели брашното. Когато отсядахме в Авентура, ходехме до пазара на производителите и беляхме смокини, глава и авокадо от дърветата в квартала. Всичко това ми помагаше да забравя факта, че през годината не бях спечелил нито едно голямо състезание. Реших да участвам на състезанието, Монблан, 170 М в Франция. Трасето за обикаля върха, дълго е 170 кма, пресича три държави и слиза и се изкачва общо 9150 кма, повече от 2000 души участват в състезанието всяка година. В бягането на свръх дълги разстояния, Монбулан, е това, което е, Тур-де-Франс, в Вече два пъти се бях провалил на това състезание. През 2007 отпъднах по средата. Глезенът, който бях Контузил, няма и 6 седмици по-рано, преди Хардрук, още не беше оздравял. И тъй като познавах трасето само до половина, на следващата година пристигнах няколко седмици преди състезанието и пробегах целият маршрут за три дни заедно с италианските си приятели. Реших обаче, че ще трябва да се полча и от французите, за това 12 часа след края на тридневния поход се наех да пробегам маршрута за 4 дни, заедно с Жулиен Шорие, Карин Ари и Антуан Гион. Никога не бях тичал повече в рамките на една седмица повече от 320 км, с слизане и изкачване от общо 18 300 това беше прекалено много за мен. В последния ден на похода получих болки в коляното, които ме извадиха от строя за 10 дни. Направих всичко възможно, за да се възстановя, но в деня на състезанието, след като през голяма част от времето бях в челната тройка, болката в коляното до толкова се усили, че не можех да се спускам. Отпаднах на 120 якма. През 2009 бях в добра форма. Джени също щеше да участва, а щеше да ми бъде екип. На Монблан няма пейсари. Това, което не бях очаквал, беше дъждът и, което беше още по-лошо, мъглата. Отначало вървях добре, бях в челната десетка, преди да се изгубя. След като намерих пътя, влязох в челната тройка. Тогава обаче се схванах и ми се догади. През последните 30 на километра не можех нито да ям, нито да пия. Този път обаче бях решен да финиширам. Завърших състезанието с резултат малко на 26 часа. Бях на 18-то място. След като пресекох финиша, някой ми бутна микрофон в лицето. Първото, което казах, беше, горд съм да съм сред финалистите на «Монблан». Дасти извика, горда я със теб, загубеняк. На следващия ден той помагаше на Джени и двамата я приветствахме, когато финишира при първото си явяване на състезанието. Финиширах, както се бях зарекал. Двамата с Джейни се забавлявахме заедно. Нещата потръгнаха, но ето че на 25 септември Скотт Маккобри ми се обади, за да ми каже, че Дейв Терри се е самоубил. Наскоро Дейв беше претъпял операция на ходилото и не можеше да тича. Никой от нас не знаеше, че този човек е страдал от депресия през по-голямата част от живота си. Дейв умля на 50 годишна възраст. След погребението, което се състоя в ранния следобед, група приятели на Дейв, главно бегачи, се събрахме в пунгалото на Скот в Кристал Маунтин, ски курорт в щата Вашингтон Б. Пр. недалеч от трасето на състезанието, Лайт Ривър, 80 м, на което Дейв беше участвал повече от 10 пъти. Плакахме и се опитвахме да си спомним дали Дейв някога е издавал тъгата си. После се смяхме и си спомнихме колко мил беше и как обогатяваше всички ни. Дъсти също беше на погребението. Както обикновено той се заяждаше с мен дори по време на опелото, но този път беше някак похаплив. Постоянно повтаряше, трябва да се пробваш на някое истинско състезание. Опитай да биеш моя рекорд на маратон. Не забрави кой от двама ни е по бърз на стокма. Обясни ми колко жилища има, две, и ми се подиграваше, задето съм останал без пари покрай развода. След погребението повече не ми се обади. От време на време ми пращаше съобщения със следния текст – Шибан Загубеняк. Знаех, че друг приятел на дъски се беше самоубил само няколко месеца порано. Мислех, че поведението на дъски е плотна скръпта скръпта му, така че се опитвах да му отвръщам шеговито. Месец по-късно реших да се състезавам в Кливланд, където се провеждаше 24-часово състезание на циментова писта с дължина 1600 м. Обадих се на Дъсти, за да го помоля да дойде за мен. Той не вдигна телефона, затова му оставих няколко съобщения. Тъй като не ми се обади, Джени му звънна. Дъсти е отхвърлил поканата ми с думите, писна ми да бъда пачаврата на загубеняка. Гимназията Дасти беше по-добър и много по като спортист в сравнение с мен. Въпреки това, той не стана професионален атлет. Когато Джени ми предаде думите му, аз започнах да си припомням случилото се през последната година. Книгата Родени да тичат беше излязла и беше поженала феноменален успех. Името ми се споменаваше в много статии. Междувременно с Дасти вече не си говорехме толкова много като преди. Той се отдръпна, беше ядосан. Че аз, загубенията, по-малко талантливият от двамата, се радвах на растяща популярност. Едно от нещата, които най-много ценях в бягането, бяха силните и искрени приятелства. Възможно ли беше именно бягането да ми отнеме най-важния и най-близък приятел? Направих единственото, което можех да направя в тази ситуация, дадо време на дъсти. Не му се обаждах, не му пишех, не го молех да ми помага по време на състезания, не му гостовах. Дъстими ми липсваше, пристигнах в Кливланд през един студен и влажен октомврийски уикенд и отпаднах от състезанието на 105-я километр. Краката ми все още бяха изморени от Монблан, а сърцето и душата ми изнемогваха поред други причини. Пет месец по-късно се обадих на Джейни от дома за хора с увреждания и тя дойде в Минесота. Мамо казах и, това е момичето, за което толкова съм ти разказвал. Майка ми не каза нищо, защото не можеше да говори, но знаех, че разбира. Двамата с Джени останахме до нея през последните три дни от живота и, докато се грижех за майка си, Джени се грижеше за мен, като гледаше да се храня, да спя и от време на време да излизам на чист въздух. Пускахме дисковете на селин Гион любимка на майка ми и прибявахме. Спях на стол край леглото на мама, а Джени нощуваше в някакво помещение в мазето на дома. През първата нощ видях колко е оплашена майка ми. Тя винаги молеше околните да не се тревожат и когато някой я попиташе дали е добре, неизменно отвръщаше, аз съм жилава. Преди да изпъдне в безсъзнание обаче, мама сякаш осъзна, че й остава да направи само едно нещо онова, от което всички се страхуваме. Майка ми умря на 22 март. През последните часове от живота й не спрях да я галя и да й повторям, не се бой, тук съм. Казах, и, че съм добър гответ благодарение на нея. Казах и, че ям пресни плодове и зеленчуци благодарение на нея. Казах и, че тичам благодарение на нея. Казах, и, че все още си спомням градинката в края на сляпата улица. Усещах грубата дървена лъжица в ръцете си и ръцете на мама. Обили моите. Казах, и, че си спомням топлината на ръцете й. Казахи, че я обичам и че винаги ще я нося в сърцето си. Това, което не и казах, беше, че съм изгубен. Рецепта за пудинг от и рожкови започнах да правя този пудинг при първите си участия на Западните щати. Знаех, че ще тичам в планината и исках да имам готов източник на белтъчини след вечерните тренировки и нещо сладко, с което да завърша вечерята си. Сладкият шоколадов аромат идва от суровите рожкови. Ако мислите, че мразите рожкови, значи сте ги ели самопечени. След пътуването до медните каньони започнах да добавям към пудинга семена от чия. Когато гостите ми опитват този десерт, никой не може да повярва, че вътре има тофу. 450 гамеко тофу, отседено трис, л, кленов сироп триса, л, сурови рошкови, съмлени или какао на прах 1 че, л, мисло 1 че, л, ванилов екстракт 2, с, л, семена от чия мента за гарниране сложете тофото. Кленовия сироп, рушковите, мисото и ванилията в блендер и разбите за 1-2 минути до получаване на гладка смес. Прехвърляте в купа и добавете семената от чия. Сложете в хладилник за 10-20 минути. Гарнирайте с мента и поднесете в малки купички или чаши. За 4-6 порции коментар към снимка. Планините, пустините и каньоните поставят бегачите пред страховити изпитания, но нищо не може да се сравни с еднообразието и на натоварване на едно 24-часово състезание. През 2010 отидох в Брифлагайърт, Франция, за да се опитам да поставя национален рекорд. 20. -ти. Тайните на черния лабиосник долината Йосемити. 2010. -и, изпразни съзнанието си. Забрави формата. Бъди безформен като водата. Брусли пред погледа ми танцуваха дървета и скали. Знаех, че една погрешна стъпка може да се окаже фатална. Бях разперил ръце, а десният ми крък стъпваше точно пред левия. Бях вързан за жълкия бор пред мен и за стария чепът дъг зад мен и се опитвах да се задържа върху широкия 2,5 см През През голямата част от живота ми погрешните стъпки завършваха с препъване. Този път обаче една погрешна стъпка щеше да доведе до падане. Тук равновесието не означаваше по-добро представяне. Тук беше въпрос на успех или провал. Стъпка по стъпка, стъпка по стъпка, земята се залюля пред очите ми. Трениорът ми постоянно пресичаше пропасти, дълбоки стотици метри, изкачваше се по гранитни масиви, без обезопасителна екипировка. Беше първият човек. Катерил се сам, оборудван самост мост парашют като предпазно средство. И се опитваше да измисли начин за скачане в пропаст, така че да полети във въздуха и да се приземи без парашют. Казваше, че това си било чиста физика. Треньорът вършеше «тъмни» дела, поради което наричаше себе си черния магиосник. Истинското му им беше Дим Потър. ни запозна през януари 2010 и ни покани в малкото бунгало, което беше най в долината Йосемити и което наричаше просто «бараката». Бях слушал и Чел за Диин и за опитите му да промени съзнанието си, като практикува екстремни спортове и търси все по-големи предизвикателства. Дин пък беше Чел, родени и да тичат и виждаше в мен сродна душа. Йосемити беше любимото място на Джени. Обича в природата, след смъртта на майка Митова беше мястото, където исках да бъда. Бараката на Диин беше чиста и спретната. Хладилникът му беше пълен със семена от тия, млади кокосови орехи и спиролина на прах. На стената висеше стар рекламен плакат на Eagle Electric, американска компания за производство на електроореди Б.П.П.П.Жълтял от времето. На плаката пишеше, съвършенството не е случайно. Искав да остана в долината, за да скърбя и да преодоля смъртта на майка си. Искав също да разбера защо тичам и да реша дали искам да продължа. Надява се ходенето по въже да ми помогне да получа отговор и да ме улесни при вземането на решение. Този вид спорт изисква пълно съсредоточаване, като в същото време тялото трябва да остане отпуснато. Въже Въжеиграчът трябва да притъпи инстинктивния страх, който е помогнал на хората да оцелеят. Тази дисциплина ни учи да се освобождаваме от страховете си и да се доверяваме на силата на разума си. При първата тренировка Дин върза въжето на 120 см над земята. Беше ми нужно време, за да се науча да ходя по въже. Щом стъпех отгоре, въжето започваше да се люлее неудържимо и аз просто не можех да запазя равновесие. Едва се задържах върху въжето, какво става да ходя по него. Напредвах бавно, падах безброй пъти, докато не осъзнах, че аз карам въжето да се люлее, и се научих да го удържам, като постигам хармония между тялото и разума си. И преди съм мислил да се откажа. Бях говорил за това с един човек, който не беше бегач и с когото се бях запознал преди няколко години. Намирахме се в медицинския пункт на един хребет на 915 ма на Тохай, Калифорния приветствахме бегачите, предлагахме им банани, пълнехме бутилките им с вода и ги уверявахме, че се справят отлично. Беше ноември 2008, а в долината Роуз в Калифорния се провеждаше състезание на 53 ма. Без да се усетя, споделих съмненията си с доброволеца. Човекът ме погледна някак особено. Пич каза ми, по-добре се възползвай от постигнатото. Няма вечно да си скоти урек. Има бегачи на свръхдълги разстояния, които не поставят под съмнение онова, което правят. Аз обаче не съм от тях. Защо тичам? Дали бягането на свръхдълги разстояния не е лудост? Дали не е страшно съебично занимание? Може ли човек да е самотен и едновременно с това да обича някого? Имат ли смисъл победите? Тичам заради състезанието, но знам, че ключът към личното удовлетворение се крие в това да се почувствам изгубен. Как мога да побеждавам без его? Дали не мислех твърда много за победите? Дали не бях избубил способността си да живея за мига? А може би съмненията и загубата на мотивация бяха просто резултат от химична реакция? Безброй проучвания твърдят, че елфорията при бегачите се дължи на повишените нива на ендорфините и ендоканабиноидите естествени вещества, които влияят на мозъка и се произвеждат в големи количества при физическо натоварване. Това може би обяснява защо сред бегачите на дълги разстояния има толкова хора, които се лекуват от различни пристрастявания. През 2001, когато бях в Южна Калифорния, за да тренирам за... Анджелис Крест 100, се запознах с бегач на име Бил ки. Бил имаше дълги прошарени коси и сиви хусарски мустаци и носеше къси панталони, направени от дънки с отрязани крачоли. За една от гайките на Колана му беше закачен тежък метален синджир, а другият край на синджира, на който висеше портмоне, беше пъхнат в джоба на панталона. Това беше спортният екип на Бил. Когато завършеше състезание, Бил обличаше коженото си яке, качваше се в големия черен микробус, шевролет, и поемаше към хоризонта. Кими разказа, че започнал да пие и да се дрогира, когато бил на 18, и продължил така цели 14 години. Накрая решил, че животът на пияница и наркоман с всичките му прелести затвор, три пакета цигари без филтър дневно и прочие не води до никъде. Живее в Охай, Калифорния. Полите на планината топа, и всяка вечер се разхождал сред природата. През една студена нощ паркирал колата си недалеч от дома си и решил да пробяга 400 метра до жилището си. След време пробягал 5 м нагоре по един хълм, като се изкачил 520 м, ма. последвали маратонски бегания. Бил не знаел какво прави, често се препавал, но учил бързо. Той дори не знаел какво е бягане на свръхдълги разстояния, докато не прочел статия в някакво списание. Бил участвал на състезание по бягане на свръхдълги разстояния за първи през 1999. В момента той е на 54 години. През 1980 претърпял катастрофа с мотор и загубил единия си бъбрек. От 2005 страда от лайнска болест. Откакто започнал да тича обаче, спрял да пие и буши. През 2001 Кий ми каза: «Скот, бягането е моята нова дрога». Кий далеч не беше единствен. Бен Хиан с панкарския гребен, татуировките и влечугите се превърна в легенда в бягането на свърх дълги разстояния, след като се освободи от пристрастеността към антидепресанти и се пристрасти към бягането на дълги разстояния. Много от бегачите, които съм срещал, са ми разказвали за борбата с марихуаната, за хранителните разстройства и за това колко им е трудно да си намелят място извън трасето. Може ли бягането да се превърне в зависимост? Едно страховито проучване показва, че плъховете толкова обичат да тичат, че са в състояние да тичат, докато умрат. Плъховете в контролната група, които не разполагали с колело за бягане, получавали храна само веднъж дневно в рамките на 90 минути. Те скоро се приспособили, като поемали необходимите им калории по време на единственото хранене. Плъховете, които разполагали с колело за бягане обаче, тичали все повече и ядали все по-малко с всеки изминал ден, докато накрая умирали от глад. Някои от най-великите шампиони по бягане на свръвдълги разстояния не издържаха или просто се отказваха в даден момент. В общността на бегачите на свръвдълги разстояния се носят какви лини истории. Бегачите си ги разказват по време на закуските преди състезанията и на церемониите по награждаването, така както някога гърците са си нашепвали мита за Икар и неговите прокълнати восъчни криле. Моят герой Чък Джонс участвал на състезание по бягане на свръвдълги дълги разстояния» за последен път през 1988 тогава, на състезанието БАДуотър. Той видя летяща чиния да кръжи на долината на смърта. Джонс предполага, че става дума за халюцинация вследствие на обезводняване. Така или иначе той отпаднал. Сега тичам само вечер, каза Мичък. По цял ден работя на слънце Джонс с фалкира пътища и вечерта искам само да тичам, да си почивам, да се възстановя и да видя на какво е способно тялото ми. Великата Антрейсън има 14 победи на Западните щати и почти победитера Раумъра на прочутото състезание в Лийвил през 1994, а те я нарекоха вещицата. Тя получи многобройни контузии и макар, че не се е отказала от бягането, от няколко години не се е явявала на състезание по бягане на свръхдълги разстояния. Пред журналисти тя признава, ще ми се просто да можех да тичам всеки ден. Преди приемах това за напълно естествено. Знаех, че ще остаря и ще започна да тичам по-бавно, но не съм си представила такъв язък брат. Лятото, след като тичахме заедно в планината Сан Хуан. Кайл Скакс се върна в Силвертън, за да се състезава на Hard Rock 100. През унази 2007 той подобри рекорда на състезанието с почти 3 часа. Кайл постави рекорди и на Хлъсъч фронт 100, на обиколката на връх Рейниер по маршрута Лондарленд и на прекосеването на Гранд Каньон. Скоро след това 24-годишният Кайл се отказа от бягането. Днес той отглежда екологично чисти зеленчуци в стопанството си в Ню Мексико. Кайл не се е състезавал от 2008 дали, и аз не бях достигнал повратната точка. Винаги съм гледал да си почивам, когато е било необходимо и особено когато съм изпитвал болка, и винаги съм се старал да се грижа добре за тялото си. Но дали пълното изтощение не е неизбежната цена, която трябваше да платя след интензивните тренировки? Но как иначе щях да успея? Дали не се лъжех, като си мислех, че водя балансиран начин на живот? Джени смяташе, че трябва да си починем и да осмислим събитията от последните месеци на спокойствие. Седмица след смърта на майка ми заминахме за Йосемити. Прекарахме три дни са Диин. Диин олицетворява хармонията между Ин и Ян. Когато ходи по въже или се катери по гранитен масив, в движенията му има изящна чувствителност и мекота. Дим просто разговаря с калите и небето, сякаш усеща и се подчинява на някакви въздушни течения, невидими за околните. В същото време той се катери яростно и тренира неуморно. Човек трябва да е много силна личност, за да превъзмогне страха си. През 2010 Диин се беше развил след 8 годишен брак. Това беше едно от нещата, които ни свързваха. Другото беше възрастани, също като мен и Диин наближаваше възрастта на върховите възможности. Той стъга говореше за новото поколение фуклювци, които разполагаха със здрави стави и със смелостта на невинните и за които всичко беше толкова лесно. Дин наричаше тези катерачи – маймунките. Харесваше ми как този човек се справяше с живота. Живееше само с най-необходимото в просто бунгало в Юсемити, заедно с кученцето си Шепот. Главното в живота му бяха самотата и природата. Говорехме за хранене, за смъртта на майка ми и за неговия баща, който беше починал преди години. Ди им казваше, че по време на 20-часовите изкачвания е толкова съсредоточен, че изпада в транс. Беше убеден, че в такива моменти доуавя да радиочестоти. Говорехме си за Бог, за възможностите на технологиите и за факта, че ако иска да победи, човек трябва да проумее, че победата не е от значение. Не мислех, че мога да стигна до отсрещното дърво. Предчувствах, че ще падна. Когато видеше, че се колебя и губи равновесие, Дин казваше, стъпка по стъпка. Живей за мига, общуването. Когато си бегач не свръх дълги разстояния и всеки ден прекърваш по много часове сам. Като тренираш в затънтени и ненаселени местности, бягането може да бъде самотно занимание. По ирония на съдбата обаче някои от най-големите и искрени радости в кариерата ми на бегач са свързани с хората, които съм срещал, и с нещата, които сме споделили. Не е нужно да сте бегачи на дълги разстояния, за да усетите социалната страна на бягането. Опитайте се поне от време на време да тичате с приятел. Запишете се в клуб по бягане или бягайте в група през уикенда. Запишете се на състезание на 5 или 10 км. Направете нещо за другите бегачи дори самите вие да не участвате. Работата на финала, в медицинските пунктове и по маршрутите ми предостави чудесна възможност да се отблагодаря на спорта, който ми даде толкова много. Бягането може да бъде самотно занимание, но може и да ви срещне с невероятни хора. Рецепта за пюре от фасол, флюк люки чушлета Съраумъра ядът фасул, приготвен по описания начин, като мажат с него царевични тортили. Те ядяха това ястие по време на тежкия 50 км преход в Медните каньони, а също преди, по време и след състезанието. У дома аз ям пюрето от фасу с пресни тортили, като лека закуска или сори с чили, глакамоле и селса, когато искам да хапна нещо по-стабилно. Ако ви остане фасу, може да го замразите. 3. Ч, Шарен зял фасул, едно средно голяма глава лук, нарязана 2-3 скилитки чесън, нарязани едно парче, 4 сма, сушени водорасли комбо, по желание, 1-2 сушени люти чушлета, цели, или консервирани люти чушлета с сос на вкус, едно Л. Лют червен пипер 2 ч. Л. Сушен хиноподи. жа забележката, едно Л. Зехтин дно че, Л. Морска сол на киснета фасулова вода. Така че водата да го покрие с пецма, оставете да кисне в продължение на 8 часа или цяла нощ. Отседете и изплатнете няколко пъти в гевгир, след което го изсипете в голяма тенджера. Добавете лука, чесъна, водораслите, лютите чушлята и подправките. Долейте толкова вода, че да покрие фасола с пецма. Възврете и оставете да ви на умерен огън в продължение на 1 час или докато фасолът омекне и се свари. Отседете фасула и запазете 4 ч, ч от водата, в която е вял. Извадете водорасите. Ако предпочитате пикантните ястия, оставете лютите чушлета, в противен случай ги извадете. Оставете фасула да се охлади за 15 минути, поставете го в кухненски комбайн заедно с Ч, ч от водата, в която е вял, и разбийте до получаване на гладка смес. Пожелание може да разредите сместа с още течност. Върнете бобеното пюре в тенджерата заедно с зефтина и сута и оставете да какри на слаб до умерен огън в продължение на 20 минути, така че ароматите да се смесят. Поднесете ястието топло. Пюрето от фасул може да се съхранява в хладилник в продължение на 5-6 дни, а в фризер до няколко месеца. Ако искате да си приготвите бърза закуска, намажете царевична тортия със студено пюре от фасул. Запечете за едно 2 минути и гарнирайте с пастет от сирене, вжа рецептата в глава 11, глакамоле, вжа рецептата в глава 15, салца и, или лют сос. За 7 чаши бобен от пюре, 8 минус 10 порции, забележка, хеноподият е подправка, която прави фасола, полезно смилаем и му придава специфичен аромат. Ще намерите тази подправка в мексиканските магазини и на мексиканските щандове в супермаркетите. Ако не разполагате с хиноподи, може да го замените с трис, Л. нарязани листа от кориандър. Добавете подправката непосредствено преди поднасяне. Коментар към снимка – изгревът в италианските алпи обикновено ме разведлява. На състезанието – Монблан, през август 2008 обаче си разбих коляното. 21 – Назад към корените маршрутът – Тонто, Гранд Каньон, 2010 – Нека красотета! която обичаме, е красотата, която творим. Джала Лагдин Руми, персийски поет, богослов и мистик ето още едно хубаво място студено, тъмно и тихо като празна катедрала. Валяше кадифен сняг. В кариерата си на бегач съм попадал на толкова много подобни места. Този път щях да се предам. Бягах упорито близо 20 години. Беше изминало повече от десетилетие, откакто спечелих първите си Западни щати. Цял живот правех онова, което се искаше от мен, но какво бях постигнал? Не успях да спася брака си. Не се предпазих от контузии. Правех някои неща и след като вече не вярвах, че ще мога да ги правя. Дъсти ми беше сърдит. Дейв Тери се самооби, майка ми почина. Можех да върша същите неща всеки ден, всяка минута до края на живота си, но какво значение имаше това? През онзи ден почти не ми беше останала храна. Фенерчето ми едва мъждеше, батерията му скоро щеше да падне. Най-близкият телефон и най-близкото шосе бяха на не по малко от 80 км. Беше два през нощта, беше студено и част от мен знаеше, че е опасно да спирам, но на другата част не и пукаше. Тичах от 20 часа, под мен зееше пропаст, а над мен се издигаше черен купол, обсипан със звезди. От ясната ми страна имаше скала, в която зееше малка пещера. Това беше идеалното място, където да легна и да се скрие от тъмнината и студа. Щях да легна, да чакам и да си почивам. След няколко часа куполът щеше да избледне и пред очите ми щяха да изникнат тръни, подгонени от вятъра и, както си, прилични на мили, дружелюбни стражери. Аз щях да съм отпочинал, щеше да миге топло и тогава щях да се справя. Това не е добра идея, човече. Много е студено, легнеш ли веднъж, ще ти е много трудно да станеш. Да спрем сега, значи да спрем винаги. Колко пъти някой ме е подканял, колко пъти някой ми е казвал да стана, да се движа и ме е уверявал, че мога да продължа, дори когато аз не съм вярвал в себе си. Хайде, слънцето ще изгре само след няколко часа. Това беше друг приятел, почувствителен и поведър. Аз обаче бях много уморен, славата светлина на резервното фенерче... Всъщност лампичка от ключодържател, ме приспиваше и щях да се почувствам по-добре, ако си легнех. За уморените ми и болезнени мускули твърдият пясъчник щеше да бъде мека постеля. Мястото беше идеално, исках да спра, планът ми беше да тичам в памет на майка ми и да се докосна отново до чувството, което изпитвах, докато тичах по горските пътеки с дъсти, преди да започна да се състезавам за катарами и корпоративни спонсори. С дъсти обаче почти не си говорихме. Затова попитах 28-годишния си приятел Джо Дали не би искал да ме придружи по време на импровизирания поход по 145-километровия маршрут, Тонто, в Гранд Каньон. Нямаше човек, който да е пробегал целия маршрут без почивка, като сам си е носил храната и водата. Повече от 10 години се вдъхновявах от Руннин Вайлд на Джона Нерино и Тхе Мануаху Лолкет Ролк Тим на Колин Флетчер. Бях се запознал с Джо преди година, той беше бърз и жаден за приключения. Най-хубавото беше, че според мен Джо знаеше към какво се стремя. Две години по-рано той се беше състезавал старалумъра в медните каньони и беше спечелил. Всеки от нас носеше по 7 енергийни десертчета и 30 тубички енергийен гел, а също и фенерчета. Бях си взел две бурито с фасол, малко сладки, сандвич с бадемово масло и географска карта. Вода щяхме да пием от поточетата, които се бяха образували при топенето на снеговете по южния склон на каньона. Трябваше само да внимаваме да не попаднем на водоеми, замърсени с уран от изоставените мини от началото на x свет. Зазоряваше се, температурата беше 70. Гранд каньон е известен като доста горещо място, но в този момент беше страшен студ. Първата ни стъпка беше право надолу, а през първите 6 и 5 ма слязохме 915 м. тичахме по скални хребети и по тясна пътека, покрай която се редяха първо жълти борове, после дъбове и пелин, а накрая както си. Следвахме олеите между скалите, прокопавани в продължение на милиони години, когато стигнахме до маршрута. Тонто, който прекусява широкото плато, разположено успоредно на камиона и извисяващо се на 900 стотинма на Величествената река, Колорадо, краката ни бяха разранени. Отдавна не се бях откъсвал до такава степен от цивилизацията, от телефоните и имейлите. Двамата с бяхме сами в празното небе, с скалите и кактусите. Температурата бързо се вдигна до трисец, което ни напомни, че в тази местност цари пустинен климат. Понякога водех аз, понякога джо. Разстоянието помежду ни никога не надминаваше 400 м. напредвахме побавно от очакваното. Разбрахме това от единствените хора, които срещнахме през онзи ден туристи, които ни казаха, че още сме далеч от желаната цел. Не се обезкоражихме, имахме много вода и храна, а пишната красота на заобикалищата ни природа ни караше да забравим умората. В късния следобед сенките ни изчезнаха, а празното небе се покри с тъмни облаци, които сякаш се бореха за място под слънцето. Чухме пригушен тътен, който премина в трясък. Вятъра духаше със скорост на 20 м, сек и вдигаше във въздуха прахта и пясъка по платото. След това заваля. Дъждът шибаше скалите на 72-я километър. След като бяхме тичали 16 часа, на главите ни затрещаха грамотевици. На голото плато нямаше къде да се скрием, единствената възможност беше да тичаме. По олей, покрит с дребни камъчета, се спуснахме в местността Indian Gardens, където се пресичаха маршрутите Bright Angel и Tonto. Напълнихме бутилките си с дъждовна вода. Вятърът продължаваше да вие, грамотевиците трещаха и отекваха в каньона. Тясна кална пътека се спускаше до дъното на долината. В далечината блещукаха бледите светлини на Фантом Ранч селце, разположено на брега на река Колорадо. Над нас се извиваше маршрутът – Брайт Angel. Оказахме се в близост до необитаем заслон. Това беше единственото място по целия маршрут, където можехме да прекратим похода си. Джо смяташе, че трябва да се възползваме от тази възможност. През пролета той щеше да участва в няколко състезания. Самият аз не бях прекратил състезателната си кариера. Освен това на Джом му беше останала съвсем малко храна, а бяхме едва на средата на пътя. Джо изпусна половин енергийно блокче на земята. Както си седеше на пейката, той се наведа бавно и вдигна покритото с пясък парченце. Дори не си направи труда да почисти блокчето, просто го хвърли в храстите и въздъхна безпомощно. Дали не беше по-добре да се откажем? Дори ако бурята отминеше, можеше да дойде друга. И двамата знаехме, че проливният дъжд може да ни смъкне от платото в каньона. Освен това, можеше да измръзнам в тъмната и студена нощ. Аз съм привърженик на плановете, смятам, че намаляват рисковете. Сравнявам опасностите и желанията. Казах на Джо, че според мен най-лошото е минало, че сме се справили и с по-големи трудности. Казах му също, че според прогнозата за времето няма да има повече бури и му посочи звездите над нас. Тичахме още 3 часа, дъждът спря, облаците се разнесоха. Не говорехме, фенерчето ми изгъсна на сто и километър, а един час по късно същата участ с полетя и резервния фенер. Бяхме прекарали последните 90 минути в едно сухо речно корито в търсене на все понеязната пътека. Бях изял двете бурито, много гел и няколко енергийни десертчета, но бях гладен. Освен това ми беше студено. Но преди всичко бях уморен, когато съзлях скалите, които се извисяваха над нас, отново сравних опасностите и желанията и стигнах до извода, че би било добре да спрем тук само за половин час, колкото да подремнем. Джо беше на друго мнение. Очевидно беше прав. Хайде, до изгрега остават само няколко часа. След пет часа ще сме завършили бягането, каза ми той. Всъщност петте часа се оказаха дванадесет. Нямаше медицински пунктове, нито тълпи, нито саперници и организатори само земята, един приятел, небето и движението. Сред величествения пейзаж изглеждахме съвсем малки. Природата винаги умява да ни внуши смирение и да ни вдъхне сили. Никога не съм се чувствал толкова малък. Никога не съм се чувствал толкова голям. Небето ставаше все постудено и тъмно. Може да видя дъха си. После отново видях сянката си да се плъзга по кактусите. Ето че небето стана потопло и приветливо. Експлозия от червена, оранжева и жълта светлина ока по стените на каньона над нас и огревно скали отсреща. Под от нас зейна огромна пропаст. Вчерашният ден се стопи, а заедно с него и всички предишни дни. Да мисля за бъдещето ми изглеждаше точно толкова глупаво, колкото и да се опитвам да открия смисъла на утринната руса. Двамата с Джо буквално се влачехме по пътя, понякога на четири крака, по маршрута New Hens. 30 часа след началото на похода стигнахме до някакво крепътно заведение, където се натъпкахме с булакамоле и чипс и пихме тъмна бира. Джо отиде до туалетната и заспа там. След като отворих вратата и го събудих, двамата се настанихме в колата, която взехме под наем и спахме в продължение на час и половина. След което отидохме на гости на Ян в Ладстав, за да му разкажем какво е пропуснал. Докато тичахме по широкото плато и гонехме сенките си, обаче, ние не знаехме, че ще стане така. Докато тичахме по маршрута Томто, за нас съществуваха само земята, небето и нашите тела. За мен важно беше само онова, което правех в момента. Бях някъде посередата между онова, което съм, и онова, което искам да бъда. И се чувствах толкова сигурен, както докато тичах между реката и скалите на каньона. Най-накрая си спомних какво открих в бягането на дълги разстояния. Спомних си какво бях изгубил. Рецепта за зелена салца Тази великолепна зелена салца е чудесно допълнение към много ястия, напра, темпена стара или тофосфорис. Обичам суровата храна и определено предпочитам някои продукти, например зеле, рожкови, суров вид. Зеленчуците в тази рецепта са прекрасни сами по себе си, но когато се запекат, на преден план излизат скритите им вкусови качества. Освен това, тази салца може да се замразява. Ако не обичате люто, не използвайте люти чушлета. Кокосово масло или рапично оли от 12 средно големи зърна в физали с 3 скилитки чесън, необелени едно малка глава лук, обелена и срязана на 4-1-2 люти чушлета. Пожелание желание, едно чушка. Леко люта, две клонки, пресен кориандър, едно ча, Л, морска сол, загрейте фурната на 220 са. Намажете хартия за печене с мазнина, сложете физалиса, чесъна, лука и чушките върху хартията за печене и покрийте с фолио. Печете в продължение на 20-30 минути, докато зеленчуците по кафе леко по краищата. Махнете фолиото и оставете зеленчуците да се охладят. Обелете чесана и нарежете чушките на филийки, като махнете дръжките и семената. Оставете семената, ако предпочитате ястието да е полюто. Поставете запечените зеленчуци в блендер или кухненски комбайн заедно с кориандъра и солта и разбите за около минута до получаване на гладка смес. Поднесете с пюре от фасул, с рецептата в глава 20, и кафя форис, с торкили с фасул и царевица или с царевичен чипс. Салцата може да се съхранява в хладилник в продължение на 5-6 дни, а в фризер до няколко месеца. За 6 чаши, 10-12 порции коментар към снимка, през по част от живота си майка ми се бори с множествената скероза. Последните й години бяха изпълнени с болка. Винаги ме успокояваше с едно изречение, което ме вдъхновява и до днес. Не се тревожи за мен. Аз съм Жилава. Коментар към снимка, запознах се с Джени Уехиса през 2001 и бях очарован от благия и нрав, приключенския и дух и заразителната й усмивка. Тя е човекът, на когото разчитам най-много на този свят епилог. Световно първенство по 24-часово бягане, 2010, понякога най-хубавото пътешествие не е от изток на запад, нито от подножието до върха, а е от сърцето до ума. Именно там човек открива себе си. Джереми Колинс, Всички губим понякога. Не получаваме това, което искаме. Приятелите и любимите ни хора ни напускат. Вземаме решения, за които после съжаляваме. Даваме всичко от себе си, но се проваляме. Това, че губим, не ни определя като личности. Това, което ни определя, е начинът, по който губим, и начинът, по който постъпваме след това. Реших да направя още един опит на 24-часово състезание и да атакувам още един национален рекорд. Ето защо през 2010-и отлетях за Франция, за да участвам в Световното първенство по 24-часово бягане, организирано от Международната асоциация на бегачите на свръхдълги разстояния. Заедно с няколко стотин други бегачи тичахме до припадък по дългата 1400 ма, частично асфалтирана отсечка през сълцето Брифула Гаяр. Трасето се виеше през парка, на места правеше обратни завои, а в поголямата си част минаваше по улица, пълна с барове и ресторанти. По трасето имаше две съвсем малки възвишения, които добавяха по трима изкачване на всяка обиколка. За страничния наблюдател това остава незабележимо, но след като си тичал няколко часа, възвишенията започват да ти приличат на игла която не спира да тъбоде, не само обикновените хора, но и много бегачи на свръхдълги разстояния се чудят какъв е смисълът на 24-часовите състезания. Повечето хора ни задават въпрос, състоящ се от една единствена дума – защо? В моя случай въпросът имаше разширени версии, които четях в интернет-блогове и статии, а понякога чувах от приятели и познати – защо сега? Имаш ли нещо за доказване? Бягаш ли от нещо? Отговорите бяха посложни, исках отново да побеждавам, предвид кариерата ми на бегач обаче не се притеснявах, че съм останал цяла година без победа в голямо състезание. Исках да постигна онова състояние, в което човек се освобождава от егото и разума си и което се достига само по време на монотонно 24-часово състезание. Преди всичко обаче исках да тичам заради майка си, ако тя беше сумела да покаже характер в последните часове. Последните жестоки дни от живота си, след като десетилетия наред беше живяла в плен на тялото си, значи и аз можех да направя всичко възможно, за да следвам нейния пример. През голяма част от живота си майка ми не можеше да ходи. Аз щях да тичам заради нея. Двамата с Джени пристигнахме във Франция 9 дни преди състезанието. Шест от тях прекарахме в Бутини сюр Есон, малко сърце край Париж. Което се намираше на 5 часа с влак от мястото на провеждане на състезанието. Исках да възродя духа на подготовката за западните щати. Искав тишина и усамотение. Отседнахме в партерния апартамент на наши приятели. Жилищната сграда, която векове наред била мелница, се намираше край малка река сред пъстри зеленчукови градини и рапични посеви с цвят на яйчен жълтък. Улиците на селото бяха тесни и покрити с калдаръм, а нощното небе беше обсипано със звезди. През онези дни Джени ходеше да се катери в близката гора Фонтенбло, а аз тичах през полето сред море от трапица, диви цветя, млада пшеница и ръж. Освен това двамата се упражнявахме да ходим по въже в една местност, известна като Ясъчното море. Живеехме спокойно и просто, бяхме си взели самокомпютрите и един малък преносим блендер. Всяка сутрин закусвахме с шейк и пресен пълнозърнест хляб, който купувахме от малката пекарна в града. После тичахме, катерехме се или се разхождахме заедно. Вечер си проверявахме електронната поща, след което лягахме и си говорехме за храна и музика, за живота и смърта, за смисъла и любовта. Заспивахме, заслушени фрому на реката, а през прозореца подухваше прохладният пролетен бриз. Сутрин обикновено бягах по десетина километра през гората до най-близкото село, където имаше биомагазин. Приготвях прости ястия от местни продукти и традиционни френски подправки. Много ми харесва това, че французите ценят добрата храна и простите радости в живота. Селото с Скалдарамените улици ме върна във времето, когато животът не е бил толкова сложен. Състезанието беше на 13 май, бях се постарал до тогава да изчистя ума си от всичко, което не е свързано с целта ми да бягам възможно най-бързо в продължение на 24 часа. Исках да постигна границата на възможностите си, но без да я преминавам. Отново ходех по Рабана Бръснача. Градските автобуси бяха облепени с надписи, разкриващи подробности за състезанието. Отборите си водеха лекари, треньори и специалисти по акупунктура. Мъжете в баровете и кафенетата по трасето ни поздравяваха всеки път, когато минахме покрай тях. Бях част от мъжкия отбор на САЩ, в който участваха опитни ветерани и обещаващи иноваци. Щяхме да се състезаваме с японци, южнокорейци, италианци и събегачи от още 20 страни от Европа, Азия, Австралия, Северна и Южна Америка. Както винаги фаворити бяха японците, макар че през онази година много от най-добрите им бегачи щяха да се състезават на 48-часово състезание през следващия уикенд, така че много неизвестни бегачи бяха готови да поднесат изненаги. Някакъв испанец, когото не познавах, поведе колоната, а аз и останалите 228 състезатели го последвахме. Само след няколко километра изпанецът изостана. При всяка обиколка имаше нов водач. Когато толкова много хора тичат по такова късо трасе, недоразуменията са почти неизбежни. Международната тълпа обаче спазваше реда. Не знам друг език, освен английски, затова, когато изпреварех някого, виках, хъп, хъп, така викат бегачите, когато изпреварят съперник. В началото бягах прекалено бързо, четвърти 5 м, сек. Няколко километра по-нататък обаче забавих ход и продължих с поспокойно темпо, трети 8 сек. На 42-я километър Южнокореецът Лидон Мун ме изпревари. След още няколко обиколки японецът Шинго и Ноо е също ме изпревари. Пуснах ги да вървят напред. Не се състезавах в тях, състезавах се със себе си и с часовника. През следващите 6 часа животът ми се състоеше от ядене, пиене и бягане. През първите 8 часа избягвах да слушам музика и исках да съм отворен за света около мен. Музиката щеше да ми бъде необходима, когато еднообразието ми дойдеше в повече. Мисълта за музиката ме крепеше, за мен тя стана това, което е заснежение връх за алпиниста. Учените твърдят, че музиката потиска болката, тъй като кара мозъка да се съсредоточи върху нещо друго, а именно върху мелодията. Изследванията показват, че слушането на музика има същия ефект като приема на таблетка му. Бегачът на свърх дълги разстояния има нужда от финиш, за да не полуде, но ако финишът го обсеби, бегачът е загубен. Гледах да не мисля за оставащото време и за Шинго. Когато си спомнех за майка си, използвах този спомен като стимул. Исках да се изгубя, за да открия новите си граници и да ги прекрача. Исках да се разкрия, да победя тялото и разума си. Шинго остана начало в продължение на две обиколки. Дори когато семките ни се удължиха и чешките се спресух върху масичките в заведенията бяха заменени от бира и вино, аз запазих темпото си. Някакви веселяци викаха и ликуваха цяла нощ. Постепенно ритъмът престана да бъде ритъм. Той се превърна в мое същество, във всичко и нищо. Великият Яни Скорос, който държи световния рекорд на 24-часово състезание на шосе 290 ма пише, че докато тича, се вижда отстрани. На онова състезание аз не напуснах тялото си, но пък видях как баща ми стои между дърветата, а между пръстите му се сипе пръст. Видях също майка ми, която се смееше и пълнеше чинията ми с картофено пюре с масло. Виждах ярко оранжеви моркови и домати, почервени от пожарна кола. Виждах такова буакамуле, че устата ми се пълнеше с люнка. Чух Дейв Тери да отваря бутилка бира и го видях в кухнята на дома му да ми обяснява, че не всяка болка заслужава внимание. Ето го и дъсти, който ме подканяше да не спирам, да не се предавам. Видях синята дреха на Силвино и величествената походка на Арнуфо. Вече не се чудех как го правят бях разбрал тайната им, всички можем да я разберем. Можем да живеем просто и щастливо, на земята и със земята. Можем да живеем, като се трудим упорито и изпитваме най-чисто щастие. Тичах 8 часа, преди да си пусна музика. По това време чувството за кристална яснота ме беше напуснало. Дали щеше да се върне? Сложих си слушалките, но не чувах песните. Докато тичах, ядях супа със спагети. Много обичам да ям, храненето ми доставя огромно удоволствие, но на моменти не усеща вкуса на супата. Никога не съм се чувствал така самотен. Като изключим шума, който идваше от към публиката, се чуваха самоплясъкът на вълните, които миеха речните камъни, вятърът в листата на дърветата и птиците, които се готвеха да посрещнат новия ден. Де9 часа, десет часа, миналото ни прави такива, каквито сме, и не можем да не правим планове за бъдещето. Понякога чувствам топлите силни ръце на майка ми върху своите. Друг път си представям времето, когато ще тичам все по-малко и дори ще се откажа от бягането и ще се отдам на почивка. 14 часа, 15, 16, 17 часа, следващия месец щях да държа речи, да участвам в конференции и да приемам отличия. През юни 2010 и двамата с Джейни да отидем в Нью-Мексико и да склубем борени в екологичното стопанство на Кайлс Какс. След това щяхме да заминем за Булдър, Колорадо. Малко по-късно да щеше да се появи, щяхме да се храним заедно, да тренираме заедно и да подновим приятелството си. През септември щях да посетя американските военни части в Кувейт, там щях да тичам, да говоря с войниците за бягането и да слушам техните разкази за войната. Докато тича в покриволичещия път във Франция обаче, бъдещето нямаше значение. Миналото беше минало. Съществуваха само пътят, движението и настоящият момент. А настоящият момент ми беше достатъчен, дори повече от достатъчен. Той беше всичко. Аз тичах, тичах и тичах. Щеше да съмне. Трябваше да съмне. Състезанието щеше да свърши. Аз щях да завърша. Знаех всичко това, но по онова време тези очевидни истини ми напомняха молитви. Седемнадесет часа. Дали яснотата щеше да се върне? Мъдрите будистки учители съветват поклонниците да цепят дърва и да носят вода, докато получат ослепително видение, което ще ги промени. След като постигнат блаженство, поклонниците трябва да продължат да цепят дърва и да носят вода. Бягането ми донесе мир и яснота, аз продължавах да тичам. После спокойствието ме напусна и останаха само въздишките на тъжния вятър. Продължих да тичам, знаех, че краката ми се движат, но не ги усещах. Мислех за тоизма, който бях изучавал едно от многото учения, които нямат нищо общо и имат много общо с бягането. Чудех се дали в онзи момент съм постигнал вове, действие без действие. Продължих да тичам, мислех за Джени, за Дъсти, за семейството си, за Хиби Дан, за Ян, за Дим Потър и за всички, които бях опознал благодарение на бягането. в планините на Колорадо, тичах из долините на Калифорния, Тичах през японски пазари и градки и видях всички хора и места, с които спортът ме беше срещнал. Мислех за болката, мислех за уроците по йога, когато учителят ми, големия бил, видя как се мъча, той каза, ето за това си тук. 18 часа, ето за това си тук. Повторях си това изречение като мантра. 19 часа, още супа и още един енергиен гел. Още банани и големи глътки вода. Ето за това си тук. Това изречение доста ми напомняше, понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. В края на 19 на 10 час Майк Спиндлър, треньорът на американския отбор, съобщи данните за рекорда на САЩ. Ако задържах темпото, щях да подобря рекорда. 20 часа, 21 часа, 22 часа, 23 часа. По високоговорителя обявиха резултата ми за момента. Другите бегачи извръщаха глава към мен, щом ги доближах, и се отдръпваха. Неколци на френски бегачи извикаха – «Напред, Скот, напред, Сашт, оставаше ми половин час. Бях изминал 265 м. Треньорът на американски отбор ми подаде американското знаме. През последния половин час, т. е, през последните пет обиколки, държах гордо знамето на главата си. В петък, в 10 сутринта състезанието завърши. Резултатът ми беше с втори 5 по добър от този на Иван Кудин, който постави нов национален рекорд на Италия, и с 65 петкмък по слаб от постижението на Шинго и Нола, който подобри националния рекорд на Япония, макар и само с 300 ма, бях пробегал 266:7 кма рекорд на САЩ. Никой северноамериканец не беше изминавал по голямо разстояние за 24 часа. Бях постигнал целта си. Беше време да си почина, да хапна и да продължа да тичам. Това са прости и естествени дейности. Те обаче са и свещени. В търсене на блаженство поклонниците носят вода и цебия дърва. Това също са прости дейности, но ако се извършват с любов и разум, с смирение и с внимание към настоящия момент, те могат да ни открият пътя към възвишеното и да осветят подстъпите към нещо по-голямо от самите нас. Лесно е да попаднем в капана на сроковете и дълговете, на победите и загубите. Приятелите се сърдят, любимите ни напускат, хората страдат. Ако бягаме, независимо дали се сътезаваме на 160 кма, на 5 кма или просто тичаме из квартала, няма да излекуваме болката. Порция буакамоле и тосканско зеле няма да ни развеселят. Ние обаче можем да се променим не от днес за утре, а постепенно. Животът не е състезание, нито пък е бягане на свърв дълги разстояния, макар че прилича на такова. В живота няма финиш. Стремим се към целите си и е важно дали ги постигаме или не, но още по-важно е как ги преследваме. Най-съществена е стъпката, която правим сега, стъпката, която вие правите сега. Всеки върви по своя път. Здравословната храна и бягането ми помогнаха да открия своя път, могат да помогнат и на вас да откриете вашия. Човек никога не знае къде ще го отведе пътят. Рецепта за енергийни сладки, шоколадо, както добрата книга, така и добрата трапеза заслужават подобаващ завършек. След като години наред работих върху този десерт, мисля, че най сетне усъвършенствах рецептата. Естественият кофеин в суровите какаови зърна ободрява, а изисканото съчетание от едросмлен лют червен пипер и канела ще задоволи и най капризния любител на сладкишите. Освен вкусно лакомство, тези сладки са енергийна бомба, много подходящи за приятните мигове след вечея или по време на продължителна тренировка. Брашното от мескит е използвано за първи път от индианците, в Т, и от племето Шушони в долината на смъртта. Можете да намерите този продукт в биомагазините или по интернет. Може и да не го използвате, но мескитът придава деликатна на сладост и плътност на десерта, Ч, Ч, сурови какаови зърна, Ч. Ча, сурово кешо 8 средно средноголеми форми 1 ч. Л. Брашно от мески ч. Л. Канела на прав ч. Л. Ванилов екстракт или ванилия на прах ч. Л. Едросмилен лют червен пипер 1, 8 ч. Л. Морска сол 1 ч. Л. Сурово кокосово масло, загрято до втечняване смесете всички продукти, за изключение на кокосовото масло, в кухненски комбайн и разбите за 3 5 минути. Пренесете сместа в купа, добавете разтопеното кокосово масло и разбъркайте добре. Направете топчета с диаметър 2,5 см и ги поставете върху хартия за печене. Оставете сладките в хладилник за 15 20 минути, след което ги прехвърляте в херметичен съд. Ако се съхраняват в хладилник, топчетата се запазват за 2 седмици. За 12 топчета с диаметър 2,5 см коментар към снимка. Обичам да ям здравословна храна, но и аз като баба Юрек смятам, че да готвиш за други хора е също толкова хубаво. През 2010 изготвих тайландско кари и кафя форис за 50 души в Шамони, Франция, няколко дни преди състезанието, Мом Буан. Благодарност ти да напишеш книга е като да се състезаваш на свърх дълги разстояния. Има предизвикателства и моменти, когато да направиш крачка напред ти се струва най-трудното нещо на света. Друг път работиш без усилие и имаш чувството, че тази лекота никога няма да те напусне. Бегачът на свръхдълги дълги разстояния се нуждае от екип, за да преодолее трудните отсечки или просто да продължи да се движи. Аз имах нужда от екип и за тази книга. Без трудолюбивите и талантливи хора, които ме подкрепяха, книгата «Яш» и тиче, нямаше да стигне до финала. Тази книга нямаше да съществува, ако моят добър приятел и съученик от училището в крайния квартал от Дести Олсън не ме беше убедил да се пробвам на първото си състезание на 80-кма през 1994 Той ми беше първият и най-близък приятел от малката и шарена група на спортисти, мислители и манияци на тема Здравословен начин на живот, които ме вдъхновяваха. Не мога да изброя имената на всички тези хора, но съм им длъжник. Те ми показаха, че всичко е възможно. Шана Нуел първа ме насърчи да напиша книга още преди 10 години. Като съосновател и директор на Западните щати, тя умее да разпалва искрите в душите на хората. Одри Янг, страстна писателка и моя близка приятелка, не ме остави да се оправдавам с натоварената си програма. Тази книга надали ще да бъде написана, ако Одри не й беше посветила толкова много време и труд. Моят агент Лари Вайсман и съпругата му Саша видяха нещо специално в моята история и ми помогнаха да развия проекта си. Сюзан Канаван и нейният невероятен екип от издателство Хаутун Майфлин Курт ми оказаха неоценима помощ в окоръжителните си съвети и напътствията си. Стив Фридман е мой пейсър в писането и скромен съавтор. Отдавна съм почитател на работата му и винаги съм знаел, че ако някога седна да пиша книга, Бих искал Стив и творческата му клавиатура да са до мен. Той изтървил упорството ми на бегач на свръхдълги разстояния и разпилените ми идеи. Макар, че никога не е тичал на състезание на дълги разстояния, Стив ми помогна да разкажа живота си по начин, по който аз не бих могъл. Подозирам, че в момента Стив има намерение да стане веган и да се яви на състезание на 160 км. Ако го направи, аз ще бъда негов пейсър. Прекрасната Сара Деминг, трудолюбивата секретарка на Стив, неуморно издирваше подробности за бягането на свръхдълги разстояния и храненето, за чието съществуване аз дори не подозирах. Умението и да взема интервюта накара приятелите и наставниците ми да си спомнят интересни случки, които аз самият бях забравил. Сюзан е бивша боксьорка, по настояща бегачка, пробега първия си полумаратон, след като приключи работата си по книгата, и човек с когато никога не бих влязал в схватка. Тя е неукротима и буйна. Чувал съм също, че има здраво кроше. Дължа много на Стив и Сара, на приятелите и семейството си и на специалистите, които бяха така любезни да отделят време за безкрайните интервюта. Благодарение на тях тази книга се обогати с истории и полезни съвети. Особено бих искал да благодаря на Кевин Пейтс от Вестник, Дълот Ньюс Трибюн, за документирането на ранната ми кариера, на Дъра Нил Бърнард и на диетолога Сюзан Левин от Лекарския съюз за отговорна медицина за научните познания относно растителната диета, на Дъра Тимати Нокс, дара Закари Лендман и дара Дейвид Ниман, пред които се преклоням заради непрестанните опити да дадат научно обяснение за издържливостта на бегачите на свръхдълги разстояния. Опитният писател Кристоф Армат Догъл ми даде безцени съвети във връзка с ръкописа и ме увери, че в края на тунела винаги има светлина. Снимките, направени от моите щедри и артистични приятели фотографи, накараха разказа ми да оживее. Благодаря на всички, уловили живота ми в снимки, които говорят сами по себе си. Толкова много хора са повлияли върху живота ми. Макар да не ги споменавам поименно, те знаят кои са. Именно тези хора ме отведоха до неравните и пусти пътеки. Думите не могат да опишат признателността ми към Джени, моя вярна партньорка в живота и най-добра моя приятелка. Тя ме подкрепи, когато пока ни встиг за са автор, а когато съвместната ни работа не спореше, Джени беше тази, която ни помагаше. Когато Джени иска нещо, тя обикновено го постига. Безкрайно и благодаря, че беше до мен по време на безсънните ми нощи, когато бях заец работа. Джени прекара безброй часове в редактиране на тази книга и е обогат творческия си подход. Освен това, тя ме накара да разбера защо преследвам метките си дори когато не изглеждат особено смислени. Пътят винаги е поприятен и ми носи повече удовлетворение, ако Джени е до мен. Често ни се налага да се връщаме в зората на живота си. Аз нямаше да стана бегач, ако не бяха моите родители. Татко, с теб може не винаги да сме се разбирали, но ти ме научи на простата, но важна истина, която ме прави човека, който съм. Казваше ми, прави нещо. Не понякога, винаги. Мамо, ти не беше в състояние да извършваш основни дейности, които много от нас смятат за съвсем естествени, но никога не спря да се усмихваш и да откриваш трошиците щастие, които животът предлага. Ако успея да съхраня това отношение към живота, значи съм успял. Моите кумири сред бегачите може да са изминали повече километри и да са изкачили по високи върхове, но ти си моето най-голямо вдъхновение. Никога няма да спра да тичам за теб. И накрая дължа много на най-верните запалянковци в света, от многобройните доброволци по състезанията през младите бегачи, които ми пишат писма, до преданите последователи, които ми изпращат съобщения преди състезание, а след състезанията ме поздравяват. За мен вие сте източник на постоянна мотивация и подкрепа. Вие постоянно ми напомняте защо тичам, защо всички ние тичаме. И аз же, и та и чая, и кратко моето невероятно пътуване към бягането на свръхдълги разстояния с Скот Юрек и Стив Фридман, Тан Дирун, Майон Ликели, Джурнито и Утрамарат Вунгреятнесе с Скотти Джурек, Уиттта Фри Едиман Превод, Светелина Лакова редактор. Вихра Василева Коректор, Мариана Пиронкова Дизайн Корица, Емил Бонев Предпечат, Мария Вълкова Американска. Първо издание, авторско право Ачпи, 4 и ти. ма авторско право Ачпи, Open Books, 9789549535488 Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги ми